George Lucas, csillagok háborúja. Előszó másik idő másik galaktika. A mesebeli Régi Köztársaság hatalmasabb volt, mint az idő, mint a távolság. Fölösleges tehát arról beszélni, hogy hol volt vagy miből lett, elég annyi tudni, hogy az volt a köztársaság. Valaha a szenátus bölcs uralma és a lovagok oltalma alatt, a köztársaság virágzott és gyarapodott. De amint máskor is gyakran megesik, ha a gazdagság és a hatalom túllép egy bizonyos küszöböt, és dicsőségesből félelmetes becsapát, most is megjelentek a színen a sötét erők, amelyeknek a gonoszsága csak a móhóságukkal vetekszik. Tündöklése tetőfokán a köztársaságot is utólérte végzete. Akár a leghatalmasabb faúriás, mely képes szembeszegülni bármilyen külső támadással, a köztársaság is belülről kezdett rohadni, noha az emésztők kor kívülről láthatatlan maradt. A kormány néhány örökké nyughatatlan és hatalomra éhes tagjának, valamint a tekintélyes kereskedelmi szervezeteknek a támogatásával a nagyravágyó Pál Patin szenátor ragadta magához a hatalmat. Sikerült magát megválasztatni a köztársaság elnökének. Megígérte, hogy újra egyesíti a széthúzó népet, s visszaállítja a köztársaság régi dicsőségét. Amint azután biztosan ült az elnöki székben, kikiáltotta magát császárnak, s nem érdekelték többi a népbajai. Nem sok idő kellett hozzás, éppen az általa magas pozícióba ültetett tanácsadók és talpnyalók nőttek a fejére, és az igazságtalanságok ellenháborgó néphangja nem jutott el a fülébe. Miután a csalással és árulással sikerült kipusztítaniuk a lovagokat, akik ebben a galaktikában az igazságvédelmezői voltak, a császári kormányzók és hivatalnokok hozzáfoghattak, hogy megszervezzék rémuralmukat a galaktika csüggett világai fölött. Számtalan kis zsarnok használta fel a császári katonaságot, és az egyre jobban elszigetelődő császár nevét arra, hogy saját személyes ambíciói előtt egyengesse az utat. Az újabb gyalázatos gaz hírére azonban néhány bolygórendszer fellázott. Az új rend ellenségének nyilvánították magukat, és megkezdték hatalmas harcukat a régi köztársaság visszaállításáért. Kezdettől fogva a nyomasztó hátrányban voltak azokkal a rendszerekkel szemben, amelyeket a császárnak sikerült igája aláhajtania. Azokban az első, sötét időkben szinte bizonyosnak látszott, hogy az ellenállás fennel ragyogó lángját elfojtják, még mielőtt az új igazság fénye bevilágíthatná az elnyomott és meggyötört népek galaktikáját a Vilkrónika első mondájából. A lehető legrosszabb helyen, a lehető legrosszabbkor éltek. Nem csoda, ha hősé lettek. Leila Organa, Alderán szenátora Első fejezet Hatalmasan ragyogott a gömb, sápat, topás színű fényét messze az űrbe vetítve, mégsem volt nap. Nem csoda, hogy ez a bolygó az embereket is hosszú időn át rászette. Felfedezői csak akkor jöttek rá, hogy egy kettős csillagú rendszer egyik bolygója, és nem harmadik napja, mint ahogyan korábban hitték, amikor közeli, orbitális pályára tértek a körülötte. Első pillantásra szinte lehetetlennek látszott, hogy élet, kivált emberi élet létrejöhetett rajtam. Pedig a két nagy tömegű G1-es és G2-es csillag meglepő szabályossággal keringett a közös központ körül, a Tatuin meg elég távol ettől a központtól, hogy meglehetősen állandó, bár rendkívül forró éghajlat fejlődhessen ki rajta. A bolygó felületét szinte mindenütt szára sivatag borította. A két fénye ezeken a nátriumban gazdag homoksivatagokon és homokos lapályokon megtörve produkált azt a furcsa, csillagszerű sárgás izzást. Ugyanezen napfény most hirtelen egy fémes tárgy oldalán csillant, amely iszonyú sebességgel zuhant a légkör felé. A galaktikus cirkáló szabálytalan eszeveszett pályája nem a véletlen műve volt, nem is valamiféle sérülés okozta, hanem szándékosan éppen a sérülést elkerülendő irányították, erre a pályára. Hosszúra nyúlt, intenzív energianyalábok tapogatóztak törzse körül, meg annyi halás akár a szivárvány ezernyi színében tündöklő lő bolytorján halak, igyekezvén rátapadni náluknál sokszor a nagyobb menekülő áldozatukra. Aztán az egyik tapogató keresgélő sugárnak végig sikerült elérnie a szökni próbáló hajót, éppen a fő napsíkját találva elibe. Gyévántosan szikrázó fém és műanyag darabkák záporoztak az űrbe, mint a vezérsik elvált a hajó törstől. A hajó megremegett. Hirtelen felbukkant a sokszor energianyalábokat kibocsátó forrás egy nehézkesen közeledő császári cirkáló, amelynek hatalmas testét akár a kaktusz felborzolódó tüskéi, sok tucatnyi nehéz lövegállás borította. A tövisekből ívelő fények egy csapásra kihúnytak, ahogy a cirkáló közeledett. A kisebb hajónak azokon a részein, amelyeket találatért, felvillanó fények jelezték a szabálytalan időközökben ismétlődő robbanásokat. Az űr végtelen hidegében a cirkáló lassan odasimult megsebzett prédájához. Újabb távoli robbanás rázta meg a hajót, Artu Daytu és Srippion azonban csöppes érezte távolinak. A légnyomás úgy csapkodta őket ide-oda a szűk átjáróban, mint valami óskamotorban a csapágyakat. Első pillantásra az ember biztosra vette volna, hogy kettőjük közül a magasabb, emberszabású gép, Sripio a főnök, s a zömök, háromlábú robot, ártudítóan a beosztotja. Holott a valóságban, bár Sripio megövetően fintorgott volna egy ilyen megállapítás hallatán, minden szempontból egyenértékűek voltak a beszédkészséget kivéve. Ebben az egyben minden kizáróan és szükségszerűen Sripio volt a magasabb rendű. Még egy robbanás dübörgött végig a folyoson, ezúttal kibillentve szrépiót az egyensúlyából. Alacsonyabb társát, kevésbé viselte meg a légnyomás, tekintettel tömzsi, hengeres testének alacsonyan fekvő súlypontjáras, kitűnő egyensúlyt biztosító, masszív, acélkaros lábaira. r felnézett szrépióra, aki a folyosó falának támaszkodva igyekezett visszanyerni egyensúlyát. Kisebb robot, egyetlen mechanikus szemek kerül, sejtemesen villóztak a fények, ahogy barátja megviselt fényköpenyét mustrágatta. A máskor csillogóan sima, finom bronzfelületet most zöldes patina és pókhálószerűen rátapadó por csúfította, sőt, néhány horpadás is látszott rajta, mindahány azoknak a gőzkalapás erejű ütéseknek az eredményeképp, amelyek az utolsó néhány percben zódultak a lázadók hajójára. A legutóbbi támadás mély, kitartó zümmögés kísérte, amelyet még a legerősebb robbanás döreje sem tudott elfolytani. Azután minden látható ok nélkül ez a gordonhangú és abba maradt, s az amúgy néptelen folyosón egészen más hangoknak adott helyet. Bajós, száraz ág roppanásahoz hasonló durranások és halkpukkanások jelezték a relék rövid zárlatát, és az utolsókat rugó kapcsolási rendszer haláltusáját. Ezúttal a folyosótól távolabb ismételt robbanások visszhangja döngette végig a jót. Sripió félrefordított a sima, emberfejez hasonló fejét. Fényfüllet leste a neszeket. Ez a jellemzően emberi helyzet ugyan teljesen fölösleges volt, lévén Sripió hallás érzékelői irányúak de a karcsú robotot arra programozták, hogy tökéletesen beleolvadjon az emberi társaságba. A program pedig kiterjedt még az emberi mozgás utánzására is. Hallottad? tette föl a merőben ki kérdés türelmes társának, a dobogó döngő zajokra célozva. Leállították a főreaktort és a hajtóművet. A hangjából kicsengő hitetlenség és aggodalom megint csak az emberi hangra emlékeztetett. Fémtenyerével fájdalmasan dörzsölgetett egy sápat szürke foltot az oldalán, ahonnan kihullott egy törött buroklap merevítőpánt, s megsértette a külső bronzlemeszt. Szripió finnyes gépezet volt, s az ilyesmi mélységesen bántott. – Kész őrület! én mondom, kész őrület! lassan csóválta fejét. fejét. – Ezúttal elintéznek minket, az biztos. Ártú nem válaszolt rögtön. A hordótest billent az erőteljes lábak a padlóba kapaszkodtak, a szóval méter magas robot elmélyülten tanulmányozta a mennyezetet a fejük felett. Jó lehet neki, nem volt feje, amit figyelő helyzetbe lehetett volna igazítani, mint a barátjának, Ártúnak valamiképp mégis sikerült éppen ezt a benyomást keltenie. Hangszorójan most csipogó, siripelő hangokat bocsátott ki. Ezeket még a legérzékenyebb emberi fül is legfejebb, mint légküri zörejt érzékelte volna, Szrépjó számára azonban olyan tisztán és tapinthatóan formáltak szavakat akár az egyenáram. Igen, azt hiszem, csak ugyan le kellett állítaniuk a hajtóművet, hagyta rá Szrépjó. Csak azt nem tudom, hogy most mihez kezdjünk. Nem léphetünk be a légkörbe a szétlőtt vezérsikunkkal, képtelen vagyok elhinni, hogy egyszerűen megadjuk magunkat. Hirtelen maroknyi fegyveres ember jelent meg kezükben kibiztosított puskával aggodalom redőzte arcok kitűnően illett, gyűröt egyeruájához, és a halállal farkas szemet néző férfiak elszántsága árad belőlük. Szrípio némán követte őket tekintetével, amíg el nem tűntek az átjáró egyik távoli kanyarulatában, akkor hátranézett Ártura. A kisebb robot még akkor is ugyanabban a figyelőtartásban állt, moccanás nélkül. Srípio is felnézett, noha tudta, hogy Ártó érzékei valamivel élesebbek az övénél. Hallasz valamit, Ártó? Rövid sorozat volt a válasz. Eltelt még egy rövid kepillanat, egyszerre szükségtelenné vált bármiféle kifinomult érzékelő. Még egy-két percig a folyosó halálos csendben dermett. Aztán távoli kapírgáló hang hallatszott odafentről, olyasféle, mint az ajtót kaparó macskái. A furcsa zaj súlyosan dobbanó léptektől és a hajótesten ide-oda húzogatott nehéz felszereléstől származott. Újabb folytott robbanások hallatszottak. Behatoltak valahol felül. – mormolt a szrépió. Most az egyszer nem tud megszökni a kapitány. Sarkon fordult, és lenézett Arthur. – Érzésem szerint jobb lenne – nem fejezhette be, mert a levegő megtelt a túlterhelt fémsikójával, és az átjáró túlsó végén vakító, vegyi hatású villanás izzott fel. – Valahol a hajó gyomrában a legénységnek az a maroknyi csapata, amely az imént haladt el mellettük, találkozott a támadókkal. Szripió elfordította arcát és érzékeny fotoreceptorait, épp idejében, hogy elkerülje a folyosón végigsivító fémrepeszeket. Túlnan hatalmasan lásítózó lyuk a tetőn, amelyből a fényt hatalmas szemként visszeverő alakok potyogtak a folyosó padlójára. Mindkét robot tudta, hogy semmilyen gép sem veheti fel a versenyt azzal a könnyed gyorsasággal, amelyel ezek az alakok mozogtak, azonnal tüzelő testartást véve föl. Az újonnan jöttek nem gépek voltak, hanem páncélba öltözött emberek. Egyikük egyenesen szrípjóra nézett, nem, nem is rá, gondolta a kétségbeesett robot, hanem inkább mögéje. Az alak most a vállához kapta páncélkesztyűs kezével a fegyverét, de elkésett. Erős fénysugár érte a fejét, s a találatot szanaszét repülő páncél, hús és csondarabkák jelezték. A hajót megszálló császári egység fele megfordult, hogy viszonozza a tüzet, a két roboton túl a folyosó végébe céloztak. – Erre, gyorsan! – kiáltotta a parancsolóan Szrépió. El akart húzódni a császáriak elől. Ártó azonban a nyomába erett. de csak néhány lépést tehettek, amikor megpillantották a lázadókat, akik a folyosó túlsó végére tüzeltek. Az átjáró pillanatok alatt megtelt füstel és cikázó egymást keresztező energiasugarakkal. Vörös-zöld és kék mennykő csapások pattantak le a fal sima felületéről és a padlóról, vagy téptek hosszú sebbhelyeket a fém felszínén. Sérült és agonizáló emberek halássíkója, feletti brogoszszerűtlen hang gondolta a visszhangzott fültépően, összekeveredve a szervetlen rombolás hangjaival. Az egyik a, lába, a robot lába mellett csapott a padlóba, ugyanakkor egy másik találata falat tépte föl mögötte, szabadát éve a falban szikrázó áramköröket és tekergő kábeleket. A kettős detonáció ereje szrípi óta a cafatokra szaggatott kábelek közé lükte, ahol vagy tucatnyi vezeték áram a hatolt belé, szempillantás alatt tekergő vonagló ronybabává változtatta a finom fémtestet. Fém ideg végződéseit különös érzékletek csiklandozták. Fájdalmat nem okoztak, csak zavart. Akár hányszor megmozdult, hogy megpróbálja kiszabadítani magát, újra és újra hevesen roppant valami, ahogy egy-egy eleme eltört. Eközben a zaj és az ember okozta energiakisülések egy percre sem szűntek körülötte, ahogy tovább dúlt a harc. A füst lassan elborította a folyosót. Hártudító ott sürgülődött barátja kerül, igyekezett kiszabadítani. A kis robot flegmatikus közöny tanúsított az átjárót, pokollá változtató, pusztító energiák iránt. Annyira alacsonyra építették, hogy a sugarak többsége a feje fölött suhant el. Segítség! üvölt a jó, hirtelen még jobban megrémülve egyik belső érzékelője újabb üzenetétől. Úgy érzem, valami molvad! Szabadítsd ki a ballába ma! Valami baj van a medence mozgató szervomotorral? Igen, jellemző módon a könyörgő hang nyomban szidalmazó hang nem becsapott át. Mindennek te vagy az oka, Ortitotta érgesen. Hogy is lehettem olyan ostoba, hogy egy termokapszuláris segédtöpörtjűre hallgassak? Nem értem, miért kellett otthagyni a kijelölt helyünket, hogy lejöjünk erre az átkozott szolgálati folyosóra. Nem mint a számítana most már, nyilván az egész hajót... Ártalító a torkára forrasztotta a szót néhány jellegzetes és dühös csipogással meg piszegéssel, de közben egy pillanatra sem hagyta abba az összegabajodott magas feszültségű vezetékek vagdosását és ráncigálását. Igazán! Vicsorgott rá válaszképpen Szrépió. A tiédet, te nyomvad kis! A folyosót most minden eddiginél hevesebb robbanás rázta meg, s elfojtotta Szrépió szavait. A levegőt széntartalmú, tüdőt perzselő gőz töltötte meg, s minden elhomályosult. Két méter magas, két lából jár. Fekete köpönyege a háta mögött a röbdös, az arc örökké láthatatlan marad az eléje kötött, célszerű, mégis bizar fekete fém légzörosté mögött. Ez volt szit fekete lovagja. Tiszteletet és félelmet ébresztett, ahogy végigcsörtetett a lázadó hajó folyosóján. Rettenet kísérte a fekete lovagok útját. Ebből a lovakból is olyan tömélyen áradtak gonoszság, hogy még a diharedzett császári katonák is hátráltak előle, idegesen susmorogva egymás közt. A nemrég még halára szánt lázadók felhagytak az ellenállással, s hanyathomlok menekültek, amint megpillantották a fekete vértet. A vértet, mely bár sötét volt, akár az éj, mégsem kelhetett versenyre a mögötte rejtőző agyban keringő gondolatok feneketlen sötétségével. Egyetlen cél, egyetlen gondolat, egyetlen rögeszme tartotta most fogva ezt az agyat. Darth Vader agyát szinte égette a rögeszme, hogy befordult a szétlő csatahajó egy másik átjárójába. Itt most kezdett oszlani a füst, bár távolról még hallacott a csatazaj. A harc itt már befejeződött, de messzebb még dúlt. Ahol a fekete lovag elhaladt, minden halálos csöndbe borult, csupán egy robot moccant a meg. Sripjónak végre sikerült az utolsó kábelt is lerázni a magáról. Valahonnan a háta mögül emberi sikolyok hallatszottak, jelezve, hogy a császári egységek könnyörtelen felszámolják az ellenállás utolsó gótszerét is. Sripjó végigpillantott a folyosón, de a szétszabdalt padlón kívül semmit se látott. Körülnézett, és ahogy megszólalt, a hangjában aggodalom csengett. – Ártudító, merre vagy? – a levegő, mintha még egy kicsit tisztult volna. Sripió azon kapta magát, hogy az átjáró túlsó végébe mered. Úgy rém lett, mint ha látná, de amaz nem nézett feléje. Ehelyett a kisrobot furcsa dermettartásban álltott, mintha figyelne valamire. és mintha egy emberi alak hajolna fölébe, rém lett fel bizonytalan Sripionak, mert még az ő elektronikus fotoreceptorainak sem volt könnyű áthatolni ezen a tapadós, savasfüstködön. Fiatal és karcsú volt az alak s valami nyugodt szépség árad belőle, különösen tűnődött el ha a felettébb homályos emberi szépség ideához mérjük, és mintha egy parányi kéz az Ártu hordó testén babrált volna valamit. A homály ismét sűrűsödött, ahogy Srippio elindult feléjük. Amikor azonban a folyosó végébe ért, csupán ártut találta ott. Srippio kisebb bizonytalanul átnézett a feje fölött. A robotoknak olykor voltak elektronikus hallucinációi, de vajon miért halucinálna embert? Vállatvont, persze, miért ne. Igazán nem lehet csodálkozni rajta tekintettel az elmúlt óra zűrzavaros eseményeire, és arra hatalmas adag nyers áramra, amit csak az imént szívott magába. Nincs oka meglepődni, bármit idézzenek is fel, kapcsolásos belső áramkörei ebben az állapotban. Hol voltál? tette föl végül is a kérdést Zsipió. Elbújtál, mi? Úgy döntött, nem említi az esetleges emberi alakot. Ha valóban csak halucináció volt, ez ágába sincs. Ilyen csemmegét szolgáltatni Artunak, hogy megtudja, milyen rossz hatással voltak az elmúlt események logikai áramköreire. Erre fognak visszajönni, folytatta fejével a folyosó felébökve anélkül, hogy lehetőséget hagyott volna a kisebbnek a válaszra. Hogy megnézzék maradt -e életben valaki. Most aztán nem tudom, mihez kezdjünk. Nem valószínű, hogy... Bíznának a lázadók gépeiben, és elhinnék nekünk, hogy az égvilágon semmi fontosat se tudunk. Egyszerűen deportálnak kesszel fűszerbányáiba, vagy szétszednek darabokra, hogy az alkatrészeinket felhasználják sokkal vacakabb gépekhez. És még jó, ha nem azt feltételezik rólunk, hogy potenciális programhordozók vagyunk, mert akkor itt a helyszínen ízekre robbantanak. Ha nem tudunk, de ártuk közben már sarkon fordult, és fürgén kocogott végig a folyosón. Hé, hey, hová mész? Hát nem is hallod, mit beszélek? Szripió több nyelven káromkodni kezdett, némelyik átok szinte mechanikusan torult az ajkára, aztán fürgén a barátja nyomába erett. A kis piszoknak dolgot magában, olykor nem is esik nehezére pimaszul szűkre zárni az áramköreit. A galaktikus cirkáló központi irányító termelőtti folyosót sűrűn ellették a császári katonák által összeterelt komorfogyók. Néhányan a földön feküdtek. Sebesültek és haldoklók. Számos tisztet elkülönítettek a közkatonáktól. Kis csoportba verődtek, s ellenséges fenyegető pillantásokkal méregették az őket őrző, szótlan, mindazonáltal ugrásra kész fegyvereseket. Akárha parancsra történne, mindenki elhallgatott, császáriak és lázadok egyként, Amint a folyos egyik fordulója mögő feltűnt egy köpönyekbe burkolózó termetes alak. Az eddig elszántnak és hajlíthatatlannak tűnő lázadó tisztek közül ketten szabályosan remegni kezdtek. A mindenki feje fölé tornyosuló alak szótlanul megállt az egyik előtt. Kinyúlt egy hatalmas kéz, az ujjak a tisztnyaka köré kulcsolódtak, és a test felemelkedett a padlóról. A lázadó tisztnek kigóvadt szeme, de mukkant. A cirkáló irányított terméből most lekecsmergett egy császári tiszt. A homlokára feltölt sisakrostéj mögött nemrég szerzett sepphely égtelenkedett. Szapurázta a fej, és így szólt: Semmi eredmény, uram, az információs rendszert teljesen kitörölték. Dártvéder alig észrevető biccentőssel nyugtázta hírt. Az átláthatatlan állarc most ismét a markában kínlódó tiszt felé fordult. A páncélkesztős ujjak összeszorultak. Fogoly kétségbeesett mozdulattal odakapott, hogy megpróbáljon lazítani a szorításon, hasztalan. Hol vannak a lehallgatott adatok? hördült fel fenyegetően véder. Hová dugtátok az információs szalagokat? Mi? Mi nem hallgattunk le semmilyen információt, örökte fuldokolva a markában himbálózó tiszt. Valahonnan mélyről sértett visítást tört elő Különben is. Ez, ez tanácsosi hajó. Talán nem, nem látták a jelzéseinket. A diplomáciai küldetésben vagyunk. Pokolba a küldetésetekkel. Mennydörögte véder. Hol vannak a szalagok? Tovább fokozta a szorítást. A nyilvánvaló fenyegetést nem lehetett félreérteni. Amikor végre válaszolt, a tiszt hangja nem volt már más, csak elfull csuttogás. Egyedül, egyedül a parancsnok tudja. A hajótok az Aldera-rendszer címerét viseli, üvöltötte véder és torz vízköpüre emlékeztető légzöröstéjával még közelebb hajolt. A király családtagjai közül van valaki a fedélzeten? Kit visztek? A vaskos ujjak szorosabbra zárultak. A tiszt egyre kétségbe esett ebben küzdött. Utolsó szavai már tompán valahonnan nagyon mélyről törtek elő, értelmetlen motyogásba fullva. Véder elégedetlen volt. Bár a keze között kínlódó alak iszonyú visszavonhatatlan végérvényes mozdulattal ellankadt, a vasmarok addig szorította, amíg vérfagyasztó hangok nem hallatszottak. Az elroppanó csontok zenéje akárha Kutya játszik egy plédarabbal. Művét befejezvén undorral fújtatott egy nagyot, s a halott férfi ernyed bábfiguráját nagy hívben a szemközti falhoz vágta. Jó néhány császeri katonának kellett félrehajolnia, hogy még idejében kiterjenek a rettenetes lövedék útjából. A feltörnyösuló alak váratlanul sarkon fordult, és a császári tisztek parányira zsugorodtak attól az iszonyatos, szobormerev pillantástól. Szedjétek szét ezt a hajót darabjaira, atomjaira, amíg meg nem találjátok azokat a szalagokat, ha pedig utasok kerülnének elő, élve hozzátok elém. Rövid szünetet tartott, aztán hozzátette még. Gyerünk! A tisztek és a katonák szinte felbuktak a nagy sietségben, hogy minél előbb tisztuljanak onnan, nem feltétlenül véder parancsait végrehajtandó, csak hogy minél távolabb kerüljenek a nyomasztó alaktól. Ártudító végül is egy elhagyott folyosón állt meg, amelyet láthatóan elkerült a harc és a füst. Itt érte utol az izgatott, megzavarodott szípio. Végig a fél hajon, teljesen értelmetlenül, tört kis, közben elhűlve nézte, hogy a köpces kis robot kinyújtja az egyik karmos végtagját, és az egyik mentő egység fedélzeti ajtajáról lepattintja a plombát. Azon nyomban kigyulladt egy vörös jelzőfény, és a folyosón megszólalt egy mélyhangú siréna. Sripió vadul kapkodta a fejét jobbra-balra, de a folyosón semmi sem mozdult. Amikor visszafordult, Ártu már javában kászáradott befelé a kényelmetlen mentőkabinba. A kabint éppen akkorára tervezték, hogy néhány ember elférjen benne, gépekre senki se gondolt. Ártu is eleget vesződött, míg végül sikerült begyömöszölnie magát a szűk kis fülkében. – Hé! – Kiáltotta figyelmeztetően az elképesztő. szrépió. Neked tilos oda bemenni? Az az embereknek van fenntartva. Arról talán még meggyőzhetjük a császáriakat, hogy a lázadók semmit sem programoztak belénk, s hogy értékesebbek vagyunk annál sem, hogy összetörjenek, de ha valaki meglátott bent, akkor kész. Azonnal a gyereki. Ártunak végre valahára sikerült betuszkolni a hordótestét a parányi műszerfal mögé. Kissé félrebb illentette a törzsét, s vonakodó barátja felé fordulva megeresztett egy adagot a szokásos csiripelésből. Sripió fülelt. Ezzel az ő bronzfejével nem lehetett homlokot ránzolni, de azért sikerült neki nagyon hasonló benyomást keltenie. Küldetés? Miféle küldetés? Miről beszélsz egyáltalán? Olyanokat mondasz, hogy az ember már már azt hinni, egyetlen integrált logikai terminál sem maradt éppen benned. Nem, elég volt a kalandokból. Igenis, megpróbálkozom a császáriakkal, és nem szállok be oda. Dühös, élesen pengő elektronikus hangját válaszol az ártu Te, engem te ne hívj esztelen bölcselőnek, vágott vissza Srippio, te felfújt dagadt kis pojáca. Srippio még hatásosabb replikán tört a fejét, amikor egy robbanás szabályosan elsöpörte a folyosó hátsó falát. Porfelhő kavargott, fémtörmelék sivított el a szűk mellékjáratban, s az első detonációt azon nyomban a láncreakcióként teredő robbanások döreje követte. A felszakított fal belsejéből mohon csaptak ki a lángok, a fényük visszaverődött szrípió bronzbőrének még megmaradt néhány érintetlen sima foltjáról. A langaléta robot még egy pillanatig tétovázott, s elektronikus nyelvem valami olyasmit mormogott, hogy lelkét a sötétség urának ajánlja. Azzal bevágódott a mentőegységbe. Ezt még megbánom, dörmegte maga elején most már hallhatóan miközben ártóműködésbe működésbe hozta a biztonsági ajtó zárját mögötte. A kisebb robot elfordított néhány kapcsolót, felkattintott egy fedőlapot, és egy bizonyos sorrendben megnyomott három gombot. A lerobbanó rögzítő reteszek mennydörgésétől övezve a mentőegység elvált a tönkre cirkáló törzsétől. Amikor a hírközlőn megjött az üzenet, hogy a lázadók hajóján végképp felmorzsolták a maradék ellenállást is, a császari cirkáló nagy nagykő esett le a szívéről. Jól esően elernyedve figyelte, mi zajlik a foggyulejtett járművön, amikor oda kiáltott neki az egyik ütek parancsnok. Belépfe a lövegállásba, a kapitány a hajó környezetét mutató körkörös képernyőre nézett, és egy parányi pontot vett észre rajta, ahogy az... Alantizzó bolygó felé halad. Újabb bent egység, uram, most startolt! Mi a parancs? A tűzért tisztkezett tétova mozdulattal a számítógép vezérlésű energiatelep kioldó kapcsolója felé nyúlt. A kapitány abban a magabiztos tudatban, hogy a helyzet korlátlan ura, és hogy félelmetes tüzerő van a keze alatt, könnyed közönnyel tanulmányozta a mentő nyomon követő monitorok jelzéseit. Mindegyik üresen kék lett. Fölösleges tüzelni a hiahadnagy. hadnagy. A műszerek szerint nincs élőlény a fedélzetén. A mentőség kilövő szerkezete nyilván rövid zárlatot kapott, vagy helytelen programozták. Ne elpocsékolja az energiát! Azzal sarkon fordult, hogy jó eső eligedettséggel tovább nézze a lázadó hajóról átáramló foglyokról és hadianyagról kiírt jelentéseket. A sorozatban robbanó válaszfalak és a bélként kiomló szikrázó vezetékek bizarr fényvillanásai visszaverődtek a rohamoztak parancsnokának páncéjáról, ahogy ott állt, és az eléje táruló folyosót pásztázta a tekintetével. Éppen hátra akart fordulni, szólni a társainak, hogy zárkozzanak föl, amikor apró mozgásra lett figyelmes. Az a valami, mintha az átérő oldalán levő alacsony bemélyedések egyikében kuporgott volna. Lövésre készen felemelte a pisztolyát, óvatosan néhány lépést tett előre, és beleesett a mélyedésben. Oda bent törékeny, tetőtől talpig hófehérbe öltözött, reszkető alaklapulta a bemélyedés falához, s tágra nyitott szemmel a katonára merett. A harcos csak most fogta föl, hogy egy fiatal nővel áll szemben, aki feltűnően emlékeztet arra a szemére, aki alig, hanem a leginkább érdekli a fekete lovagot. A katona elvigyorodott sisakros rostéja mögött. Micsoda szerencsés találkozás. Ezért biztosan kitüntetésre terjesztik fel. A sisak védelmében kis félrefordította a fejét, hogy a kondenzátor mikrofonon át a többiek is hallják, amit mond. Megvan a kicsike, kiáltott oda a háta mögött állóknak. Készítsétek elő a kábító pi! Nem tudta befejezni a mondatot, ahogy a Remélt kitüntetés is elmaradt. Abban a pillanatban, hogy a figyelme a mikrofon elé fordult, a leányról elképesztő gyorsasággal tűnt el a reszketés. Az energiapisztoly, amit előzőleg a hátamögé dugott most, előre lendült, és a leány kirontott a rejtek helyről. A katona, aki volt olyan balszerencsés, hogy rátalált, rá elsőként a fejéből csak olvadt csont és fémmassza maradt. Ugyanez a sors várt a másik páncélos alakra is, aki közvetlen utána érkezett. Akkor azonban fényes zöld energiapólus érintette meg a fiatal oldalát a azonban, nyomban a padlóra rogyott, még mindig vadul szorítva a pisztolyt parányi markában. Fémes ruhájó alakoktól dúlt a köréje, egyikük, akinek a karján alacsonyabb rangjelzés volt látható, letérdelt, és a hátára fordította a heverő testet. Gyakorlott szemmel vizsgálgatta a bénult alagot. Nem sokára rendbe állapította meg végül, és az alárendeltjeire nézett. Jelentseik védelmavagnak. Sripió az aprócska kabinablakon át, megbagonázva nézte a tatuin forró, sárgás a vibráló gömbjét, ahogy a bolygó feltartóztathatatlanul szívta magába a parányi mentőgabint. Tudta, hogy való messze mögöttük lassan láthatatlanná zsugorodik a szétlőtt hajó és a császári cirkáló. Ennek csak örült. Ha sikerülne, egy civilizált város közelében leszállniuk, majd keres valami derűs légkörű, elegáns elfoglaltságot, valamit, ami jobban megfelel az ő helyzetében levő, nagy gyakorlata rendelkező munkaerőnek. Egyszerű gép létére éppen eléggé megviseltik az utóbbi hónapok izgalmai, az a sok zűrzavaros esemény. De itt még egyelőre nem tartottak, mert ahogy Ártó vaktában nyomogatta a műszerfal gombjait, az sok mindennel kecsegtetett, csak sima leszállással nem. Szrépió némi aggája szemlélte tömzsitársát. Biztos vagy benne, hogy tudott kezelni ezt a micsodát? csodát? R2 mindössze egy diplomatikus füttyel válaszolt, ami kevéssé csillapította a nyurgább robot, felkorbácsolt hideg állapotát. Második fejezet a régi, telepes mondás szerint az ember hamarabb kiégetheti a szemét, ha a tekintetét a tatoi nap perzselte pusztaságaira szegezi, mintha egyenesen a bolygók két hatalmas ikernapjába bámul, olyan átható és erőteljes sugárzás verődik vissza azokról a végtelen síkokról. A sugárzás ellenére élet jöhetett és jött is létre a réges-rég kiszáradt tengerek medrében maradt homoksivatagokon. Ehhez azonban okvetlen szükség volt egy valamire, vízre. A Tatooine vízen minden azonáltal emberi célokra nem volt könnyen hozzáférhető, a légkör csak vonakodva adta ki magából a csapadékot. A nedvességet úgy kellett kicsikarni a kegyetlen kék éktől, kiimádkozni, kipréselni, lecsalogatni a szomjazó felszére. A barátságtalanségság egyik enyhén kiemelkedő pontján két alak állt, akinek éppen ezt a nedvességet kicsalogatni volt a legfőbb gondjuk. Kettejük közül az egyik merev volt és fémes testű, egy szilárdan álló pároloktató berendezés, amely biztosan megvetette a lábát a homokréteg alatt kezdődő sziklás talajban. Mellette a másik alak jóval mozgékonyabbnak látszott, habár őrá is ugyanolyan erővel záporoztak az intenzív napsugarak. Luke Skywalker keréppen kétszer annyi idős volt, mint a tíz éves párologtató. A helyzete mindazonáltal kevésbé volt biztonságos. Jelenleg azzal volt elfoglalva, hogy halkan káromkodva szitta a hűingadozásmérő makrancoskodó állítóját. Időnként félretette a megfelelő szerszámot és türelmét festve nagyokat csapott a szerkezetre. Nem mondhatni, hogy bármelyik módszer eredményes lett volna. Luke biztos volt benne, hogy a pároloktatókhoz használatos kenőanyag csábító olajos csillogásával néhány csikorgó apró homokszemcsét szippantott magába. Ettől akadhatott el a szerkezet. Luke letörölte a verejtéket a homlokáról, és egy pillanatra fölegyenesedett. Könnyű szellő túrt üstökébe, s meglibbentette a bugyos munkatunikát, ahogy Luke ott állt, szemet nézve a szerkezettel. Nincs értelme haragudni rá, nyugtatgatta magát, hiszen csak oktalan gép. Miközben Luke a maga bajával volt elfoglalva, megjelent egy harmadik figura. Buzgón előlépett a pároloktató mögül, és ügyetlen mozdulatokkal elkezdett mutatni az elromlott részen. Egy Treadwell-típusú robot volt. Hat karja közül csak három működött, és azokat is jobban elnyújtta már a használat, mint Luke lábán a csizmát. A gép bizonytalan, ellenakadó mozdulatokkal járt. Luke szomorúan szemlélte, azután felpillantott az égre. Nyomasan volt felhőnek, Slug pontosan tudta, hogy nem is lesz, amíg a párologtató újra működni nem kezd. Már azon volt, hogy megpróbálja még egyszer, amikor a szeme megakadt egy erőteljes fényvillanáson. Muníciós övéből villám gyorsan előrántotta, gondosan tisztán tartott elektronikus távcsövét, és a lencséket az ég felé fordította. Hosszú pillanatokig fürkészte a mennyboltot, s szívből kívánta bárcsak komoly távcső volna nála ehelyett a vacak helyett. Egyre csak bámult, s közben a párologtató, a hőség és a napi munka mind feledésbe merült. Aztán a távcsövet hirtelen mozdulattal visszadugta az övébe, sarkon fordult, s a terep sikló felé iramodott. Fél úton a jármű felé valami az eszébe juthatott, mert hátrafordult. Nyomás, kiáltotta türelmetlenül. Mire vársz? Kapd össze magad! A tridvel elindult felé, habozva megállt a elkezdett pörögni a tengelye körül, az eresztékeiből füst fögött. Luke további utasításokat kiáltott oda neki, végül megvetően legyintve feladta, mert rájött, hogy itt alighanem nem többre lenne szükség, mint szavakra, ha ismét mozgásra akarja serkenteni a tridvelt. Luke egy pillanatig tétovázott, vajon ott hagyja -e a gépet, de győzködte magát, Látható, hogy életfontosságú alkatrészek mentek tönkre bennem. Így hát bevágódott a terepsiklóba, amintől a nemrég megjavított lebegtető turbina vészesen oldalra billent, egészen addig, amíg lúk műszerfal mögé csusszanva egyensúlyba nem hozta a járművet. A könnyű kis szállító eszköz, ahogy ismét egyenesbe jött, nem sokkal a homokos talaj fölött stabilizálódott, akár egy csónak a viharos tengerem. Lúk alaposan odatett a motornak, amely kinyában felbődült, s ahogy a gép nekilódult a távoli Anchorhead városa felé, a homok magasra szökött a turbina nyomában. Lúk háta mögött az égő robot fekete füstje még egyre kígyózott a kristálytiszta sivat a gép volt felé, akár valami száralmas jelzőtűz füstje, mire visszatér minden bizonyal csak hűlt helyét találja. A tatuim végtelen sivatagaiban nem csak a húsnak, de a fémnek is voltak dögevői. A tatu egy és kettő ikernapáltal fakóra szívott kő és fémépítmények szorosan egymáshoz bújtak, legalább annyira védelemért, mint amennyire a társaság kedvéért. Ez a messzire húzódó épület sor volt, ánhorhet földműves település. A porleptek közvetlen utcákon tökéletes nyugalom uralkodott. Nem hallatszott más, csak a bársony legyek, unod zizegése a betonépületek repedezett eresz Valahol kutya ugatott, egyetlen jeléjül, hogy a település lakott, míg meg nem jelent egy magányos öregasszony. is. Elindult az út túlsó oldalára, fémszálas napkendőét szorosan maga köré csavarta. Valami arra késztette, hogy felnézzen, fáradt szeme a messzeségbe kémlelt. A távolról érkező hang hirtelen felerősödött, ahogy az egyik sarok mögül egyszerre csillogó, négyszögletes dübörgött elő. Az öreg asszony szeme majd kiugrott ilyettében, látván, hogy a jármű szinte egyenesen feléje tart, a legcsekélyebb szándékot sem mutatva, hogy kitérjen. Botorkába menekült előle. A levegő után kapkodva dühösen rázta az öklét a távolodott terepsikló felé, és felemelte a hangját, hogy túl kiabálja az elenyésző robajt. A fene az ilyen kölykökbe, hogy mikor tanulnak már megfékezni. Lehetséges, hogy Luke látta az asszony, de hallani nem hallottam, ugyanis egész mással volt elfoglalva. Éles kanyarral befordult egy alacsony hosszú vasbeton szín mögé, s hirtelen fékezve megállt. Az épület tetején és oldalán kábelek és huzalkötegek dudorodtak. A tatoin matla homokja dermet sárga hullám tarajokban tört meg a falak tövében. Senkinek se jutott eszébe, hogy eltakarítsa onnan. Minek? Másnap ugyanúgy talált volna mindent. Luke félrelökte a tolóajtot és elkuriantotta magát. Hé! Hey! képsín rozoga irányító pultja mögött szerelő ruhában egy tagbaszakadt fiatalemberült, szétterpesztett lábbal. A bőrét vastag gomborította a napolaj, nehogy felégjen. Az ölében ülő lánynak a bőrét ugyanezzel az olajjal kenték be, de a kezelt felületből jóval nagyobb darabok látszottak. Érdekes módon még a testére száradt a is jól állt neki. – Hé, mindenki! – kiáltott el magát ismét Lúk, tekintve, hogy az első kiáltással mondhatni, mérsékelt hatást ért el. Aztán elszaladt a szint túlsó végébe, a szerszámos kamra felé, miközben a szerelő még mindig félállamban végighúzta a kezefejét a száján, s az dörmögte maga elé. Nem valami ifjú süvölvény süvöltötte le erre? A lány az ölében nagyot, érzékit nyújtózott, amitől viseltes ruhája félrecsúszott további izgalmas bőrfelületeket tárva fel. <tos> Ásított a közönös torok hangon. Csak a sajt kukackára jött rá megint a roham. Dék és Vindi egyszerre nézett fel az elektronikus billiárdjátékból, amikor Luke berontott a helységbe. Öltözetük nagyon hasonlított a luke csak valamire jobban állt rajtuk, s kevésbé volt elnyújt. Sokkal szembetűnőbb volt azonban az a különbség, amely a három fiatalember és az asztal túlsó végén helyet foglaló, magas, jóképű játékos között mutatkozott, gondosan nyírt hajával, Méretre szabott egyenruhájában úgy virült köztük, mint pipacs az aptáblában. A három fiatal ember háta mögül halk és hallatszott. Egy javító robot dolgozott türelmesen a gépállomás felszerelésének valamelyik törött darabján. Ébredjetek már, fiúk!-jáltotta Lúk izgatottan. Csak akkor vette észre az egyenruhás férfit. A csodálkozástól hirtelen elkerekedett a szeme, ugyanebben a pillanatban a másik is felismerte őt. Bix! a férfi arca valami vigyorfélére görbült. Hello, Luke! aztán melegen megölelték egymást. Luke végül hátralépett és leplezetlen bámulta a másik egyenruháját. Nem tudtam, hogy itt vagy, mikor érkeztél! a másik hangjából kicsendülő magabiztosság már már az önteltség határát súrolta. Nemrég, gondoltam, megleplek egy kicsit, nagyokos körbe mutatott a helyiségben. – Azt hittem, itt talállak a másik két aplopóval, és mindig elmosolyodott. – Az eszembe se jutott, hogy dolgozol! – Fesztelenül felnevetett, azzal a sajátságos nevetéssel, aminek csak kevesen tudtak ellenállni. – Hát, ami azt illeti, nem sokat változtál az akadémián! – jegyezte meg Luke. – Nagyon hamar visszajöttél! – elkomolyodott az arca. – Te! Csak nem! Mondd csak! megkaptad te a tiszti kinevezésed? Volt valami kitérő hangsúly hangjában, ahogy Bix a tekintetét félrefordítva végül megszólalt. Hát persze, hogy megkaptam. Épp a múlt héten szegődtem el a Rand Ecliptic nevű teherszállítóhajóra. Bix Darklighter első tiszt szolgálatára. Peckesen tisztelget, félig komolyan, félig viccelődve, sajkára ismét kiült az az önelégült, s mégis lefegyverző mosoly. Azért jöttem vissza, hogy mindnyájatoktól elköszönjek, ti szerencsétlen szárazföldi patkányok. Mindannyian jó ízűen nevettek, amíg luke hirtelen eszében nem jutott, hogy miért jött haza olyan észveszelytve az imént. Majdnem elfelejtettem, mondta nekik, és ismét hatalmaba kerítettek korábbi izgatottsága. Valami csata folyik itt a mi rendszerünkben. Gyertek, nézzétek meg! Remélem ez a mostani nem a szokásos mesebeli csatáid egyik elúk, mondta Dék rossz kedvűen, félrehúzva a száját. Nem eleget ábrándoztál már, felejtsd el! Hogyhogy hogy felejtsem el, hát nem érted? Komolyan beszélek, tényleg csata van! Némi könyörgéssel, némi taszigálással nagy nehezen sikerült rávenni a gépállomás személyzetét, hogy kimenjenek vele az erős napfényre. Kámi különösen rühelte a dolgot. Megbánod, ha potyárat szipeltél ki, Luke, figyelmeztette a lány, és közben igyekezett beárnyékolni a szemét a sugárzás elől. Luke már a szeméhez is illesztette a távcsövet, s az eget fürkészte. Nem telt bele egy perc sem, s megállapodott egy ponton. úgy megmondtam, erősködött, ott vannak mi? Bix odalépett mellé, és a távcsőért nyúlt, miközben a többiek a puszta szemükkel erőltették. Egy apró igazítás a lencsén elégnek bizonyult ahhoz, hogy Biggs megfelelő nagyításban lássa az égbolt sötét kékére kirajzolódó két ezüstös pöttyöt. – Ugyan már, nagyokos, szó sincsi csatáról! – mondta végül, s leeresztve a távcsövet, gyöngéden a barátjára nézett. – Egyszerűen ott ülnek két hajó, nem vitás, biztosan átrakodnak, mivel a tatuinnak nincs orbitális űrállomása. – De érz meg, korábban nagy lövöldözés volt – Tette hozzá még Luke. Kezdeti lelkesedése alaposan megcsappant tapasztalta barátja megsemmisítő véleményétől. Kámi kikapta a távcsövet Bix kezéből, amely a hirtelen mozdulattól az egyik tartóoszlopozkodszant. Luke villám gyorsan elvette tőle, s aggodalmaskodva forgatta, nem sérülte meg. Csak finoman hallod-e? Ne már úgy kétségbe, sajt kukac, gúnyolodott a lány. Lúk fenyegetően elindult felé, aztán hirtelen megtorpanta, hogy a tagba szakadt szerelő könnyedén közéjük lépett, s Lúkot megtisztelte egy figyelmeztető vigyorral. Lúk habozott, aztán megrántotta a vállát. Nem győzöm eleget mondani neked, Lúk, szólalt meg a szerelő az olyan ember hangján, aki már belefáradt, hogy unos untala ugyanazt a kézenfekvő dolgot ismételgesse, hogy a felkelés tőlünk messze zajlik. Kétlem, hogy a császárság egyetlen harcba bocsátkozna ezért a rendszerért. Arra kerül a sor. Hidd el, nekem úgy hiányzik nekik a tatuin, mint pupa átukra. Mielőtt Luke valami választ motyogatott volna, hallgatósága elkezdett visszaszállingozni a színbe. Fixer átölelte Kámit, és Luke maflaságán vihogtak. Még Dék és Vindi is egymás közt sütyorogtak. Nem vitás, hogy róla, gondolta Luke. Lassan ő is elindult utánuk, de azért még egyszer hátra pillantott, föl a két távoli pötyre az égen. Abban azért biztos volt, hogy tényleg látta a két hajó közt cikázó fénysugarakat. És az is biztos, hogy nem a tatuin napjainak a fényét verte vissza, az a két acéltest. A kötelék, amely a lány kezét hátra kötötték, igen primitív, bár célszerű eszköz volt. A rendes körülmények között alig, ha szenteltek volna egy apró termetű női így fokozott éberséget az állíg felfegyverzett osztak katonái, most azonban tudták, hogy az életük függ attól biztonságban megérkeznek-e vele a célhoz. Mindazonáltal, amikor a lány szándékosan lelassította a lépteit, kiderült, hogy foggyulájtői azért szívesen bántalmazzák egy kicsit. Az egyik fegyveres durván hátba taszította, amitől majdnem felbukott. Hátrafordult és gyilkos pillantást vetett a goromba katonára, de hogy a pillantás milyen hatást váltott ki, nem tudhatta, mert a katona arca tökéletesen rejtve maradt a páncésizsak mögött. Az előcsarnokban, amelyben most értek fel, még mindig terjengett a füst, ami a hajó oldalába ütött lyuk parázsló pereméből áradt. Mozgatható függő folyosót támasztottak hozzá, és a fénykör az alagút túlsó végében jelezte, hogy a folyosó a lázadók hajója és a cirkáló közötti űrt hidalja át. A lány az átjáróról visszafordította a fejét, és közben egy árnyék magasodott fölé, amitől elállt a lélegzete, máskor rendíthetetlen önuralma ellenére. Dártvéder fenyegető tömege volt az, amely fölé magasodott, az ő vörös szeme villogott az osmány légzöröstej mögött. Alig láthatóan megrándult az arca, ennyi volt mindössze a leány reakciója, és amikor megszólalt, csepet sem remegett a hangja. Hát persze, Dártvéder. Tudhattam volna, csak ön lehet ilyen vakmerő és ostoba. Nos, hát ezt nem fogja nélkül lenyelni a császári szenátus. Ha megtudják, hogy ön megtámadott egy diplomáciai kül. Leila Organa szenátor, dörmögte halkan véder, ahhoz azért elég hangosan, hogy a hang elnyomja a lány tiltakozását. Abból, ahogyan élvezettel ízlelgetett minden egyes szótagot. Nyilvánvaló volt, mennyire örül, hogy a lány előkerült. Ne próbáljon rászadni engem fenség, folytatta vészióslóan. Ön ezúttal egyáltalán nem holmi irgalmas küldetést teljesít. Önök átlépték egy zárt zóna határát, a fülük sem mozgatták a számtan figyelmezhető jelzésre, s tökéletesen figyelmen kívül hagyták a felszólításokat, hogy forduljanak vissza, amíg aztán már mindegy is volt. Az írdatlan fémkoponya most közelebb hajolt. Tudomásom van róla, hogy abból a rendszerből néhány kém, több ízben információkat sugárzott az önök hajójának. Amikor bemértük ezeket az adásokat és azonosítottuk a feladókat, ezek az emberek azt a szánalmas dicsőséget választották, hogy végezzenek magukkal, mielőtt kérdőre vonhattuk volna őket. Tudni akarom, mi lett ezekkel az adatokkal. Sem véderszavainak, sem zord jelenlétének nem volt különösebb hatása a lányra. Fogalmam sincs róla, hogy miről a itt, vágott vissza, félrefordítva a fejét. A szenátus tagja vagyok, diplomáciai küldetésben, hogy. Hogy csatlakozzon a felkelők szövetségéhez, vágott a szavába vádlóan véder. Tehát ön is áruló! A mellette álló tisztre pillantott. Elvezetni! a lány feléje köpött, és a köpet sisteregve ért célba a még mindig forró harci vérten. A fekete lovak szótlanon letörölte, leplezetlen érdeklődéssel nézett a lány után, akit a katonák az átjárón át a cirkálóba kísértek. Véder figyelmét most egy császári parancsnok rangjelzést viselő magas karcsukatona vonta magára, aki odalépett hozzá. – Veszélyes fogva tartani – kockáztatta meg a parancsnok, szintén a kis csoport után tekintve, amely lassan eltűnt a cirkáló gyomrában. Ha netán kitudódik az ügy, komoly nyugtalanságot okozhat a szenátusban, amellett rokon szemvet a felkelők iránt. A parancsnok felnézette a kiismerhetetlen fémarc aztán könnyedén hozzátette még. Helyesebb lenne jobban likvidálni. Nem, a legfőbb feladat most az, hogy meghatározzuk a rejtett bázisuk helyét, válaszolta Fesztelen Véder. A lázadók összes kémjel pusztult általunk vagy a saját keze által. Ennél fogva jelenleg a megoldása egyetlen kulcsa. Az a szándékom, hogy mindent kiszedjek belőle, amit csak lehet. Ha majd szükségesnek látom, likvidáljuk, de előbb megtudom az ellenséges bázis koordinátáit. A parancsok elbigyeztette az ajkát, enyhén megcsóválta a fejét talán némi együttérzéssel a lány iránt. Előbb fog meghalni, hogy kiadjon bármilyen információt. Bízza csak rám, válaszolta a vérfagyosztó közönnyel véden. Egy pillanatig elgondolkozott, aztán így folytatta. Bocsássanak ki széles sávú vészjelzést. Jelezzék benne, hogy a szenátor hajója váratlan meteorit viharba került, az ütközés elkerülhetetlen volt. A fekete doboz adataiból arra lehet következtetni, hogy az elhárító pajzsok a túlterheléstől felmondták a szolgálatot, és a meteoritok valósággal szitává a hajó törzsét, amitől a belső atmoszféra mintegy 95 százaléka megszökött belőle. Tudassák az apjával és a szenátussal, hogy a fedélzeten mindenki életét vesztette. Halálra fáradt katonákból álló osztag masírozott oda eltökélten a parancsnokhoz és a fekete lovakhoz. Véder várakozóan nézett rájuk. A keresett információ és szalagok nincsenek a hajó fedélzetén. A hajó adatbankja nem tartalmaz használta információt, törlés nem észleltünk, darált a gépjesen az ügyeletes tiszt. Nincs annak sem, hogy a támadás kezdete óta hajó bármilyen kifelé irányuló adást sugárzott volna. A harc során csak egy feltetőleg hibásan működő mentőegység hagyta el a hajót, de az akkor eszközölt mérések szerint nem voltak élőlények a fedélzetén. Igen, nincs kizárva, hogy tényleg hibásan működött ez a mentőkabin tépelődött Véder, de lehet, hogy épp abban voltak a szallagok. A szalagok nem élő lények. Tegyük fel, hogy egy benszülött neten megtalálna őket, biztos, hogy fogalmasíts róla, milyen fontosak azok a szalagok. Alik, nem letörli őket saját használatra, de azért üldjenek le egy különítményt, és szerezzék vissza a szalagokat, ha ott vannak, vagy szerezenek bizonyosságot arról, hogy nem is voltak ott. Adta végül a parancsot a parancsnoknak, és a Vigyázban álló ügyeletes tisztnek. És csak semmi felhajtás. Fölösleges magunkra vonni a figyelmet, akár a ócska is, tehát a mögötti bolygó is ez. Amikor az ügyeletes tiszt és a katonák elvonultak, Véder ismét a parancsnokhoz fordult. Párologtassák el azt a roncsot, ne hagyjunk nyomot magunk után, ami pedig azt a mentőkabint illeti. Nem vállalhatom a kockázatot, mert nem vagyok benne biztos, hogy hibásan működik. Azok az adatok, amelyek esetleg benne vannak, túlságosan nagy kárt okozhatnak nekünk. Személyesen foglalkozom ezzel a dologgal, parancsnok, ha azok az információs szalagok mégiscsak léteznek, minden áron vissza kell szerezni, vagy meg kell semmisíteni őket. Érezni lehetett az elégedettséget a hangjában, ahogy hozzátette. És ha ezt is elintézzük és a szenátor is a kezünk között van, akkor már gyerekjáték lesz a végére járni ennek a nevetséges felkelésnek. Úgy lesz, ahogy parancsolja, véderlovag! hajtotta meg magát a parancsra. Azzal mindketten beléptek a cirkálóhoz vezető függő folyosóba. Micsoda sivár egy hely! Szrípi óvatosan hátrafordult, és visszapillantotta a félig homokba ágyazodott mentőgabéra. Belső... Gyroszkópiai még mindig bizonytalankodtak a kemény landulás okozta megrázkódtatástól. Jó vicc! Landolás! Ezt a földrengést, amit Ártú okozott, landolásnak hívni vízelgő lenne ránézve. Másrészt viszont gondolta, inkább hálásnak kellene lennie neki, hogy egyáltalán egy darabban értünk le. Ám bár Morfon dírozott magába, miközben a barátságtalan táját fürkészte, nem biztos, hogy jobban vártak azzal, hogy lejöttek, mintha ott maradtak volna a foglyul ejtett cirkálon. A horizont egyik oldalát végig magas homokkő zárták el. Az összes több irányban végtelenbe vesző sorban homokdűnék, akár egy távolban nyúló, irdatlan sárga fogsor. A homoktenger egybeolvadt az égből ömlő sárga sugárzással. Lehetetlen volt megmondani, hol végződik az egyik, és hol kezdődik a másik. Ahogy a két robot távolodott a kabintól, a nyomukban finom szemcsés homokfelhő emelkedett a magasban. A járműnek, amely feladatát maradéktalan teljesítette, most már semmi hasznát sem vehették. Egyik robotot sem tervezték ilyen talajon való mozgásra, így hát csak nehezen haladtak a süppedős felszínen. Úgy látszik, minket is csak azért teremtettek, hogy szenvedjünk, nyögte szrip mélységes önsajnálatba feledkezve. Micsoda pocsék élet! Összerendült, mert a jobb lábában valami megcsikordult. Jobb lesz pihennem egy kicsit, mielőtt darabokra hullok, A belső részeim még nem heverték ki azt a fejrálós becsapódást, amit te landolásnak hívsz. Meg is állt, de árt, csak ment tovább. A tömzsik is automata szögben elfordult, és a legközelebbi platótányér pereme felé poroszkált lassúd, de azért határozott léptekkel. – kiáltott a szrépó, ártu azonban rá hederített, csak nyomult egyre tovább. Hová mész, nem hallod? Erre Ártu megállt, és elektronikus magyarázatba kezdett, amire szrépjó kimerülten nekilodult, és a nyomába szegődött. Hát én pedig arra nem megyek, jelentette ki Szrépió, amikor Ártu befejezte a mondani valóját. Túl sziklás arra felé! Ebben az irányban sokkal könnyebb mutatott más irányba, a szikláktól távolabb. Fémkarjával ócsárlóan hadonászott a magas fensékok felé. Ugyan miből gondolod, hogy felé települések vannak? Válaszul hosszú fütyel érkezett valahonnan Artú belsejéből. Ugyan hagyjuk a nagyképű műszaki losogást. Csattant fesz Ripió. Elegem van már a döntéseidből. Ártu csipogott egyet. – Helyes, menj csak amerre akarsz! – hagyta jóvá nagy vonalúan Szrépió. – Nem kell hozzá egy nap se, és a homokban rekeszter rövidlátó ócskavas rakás. Azzal megvetően taszított egyet az ártóegységen, amitől a kisebb robot valósággal leszánkázott a közeli homokdombon. Nagy keservesen sikerült valahogy lábra állnia, de addigra Szrépió már el is indult a vakító, összefolyó látóhatár felé, és a válla fölött visszapillantva csak ennyit mondott. Vigyázz, nehogy eszedbe jusson, hogy kövess és segítségért riványkodj, fenyegetőzött, mert úgyse segítek rajtad. A dűne pereme alatteközben ártu végre, összeszedte magát. Egy pillanatig még egy helyben maradt, hogy az egyik karjával megtisztítsa egyetlen elektronikus szemét, azután kitört belőle egy ugyancsak elektronikus sikoly, ami, ha nem is egészen, de már-már már emberi dükkitörésre emlékeztetett. Aztán zűmögött valamit, mintha maga magát nyugtatgatna, sarkon fordult, elindult a homokkőszírtek felé, mintha mi sem történt volna. Néhány óra múlva a végsőkig kimerült szlípio, akinek a belső termosztátja már addig is olyan túlterhelést viselt el, hogy bármelyik pillanatban végképp felmondhatta a szolgálatot, Mászott kétségbe esetlen az előtte tornyosuló homokdom teteje felé, remélvén, hogy az utolsó akadály áll előtte. Nem messze tőle megfakult kalciumoszlopok akár a támpillérek. Valami hihetetlen méretű vadállat megsárgult csontjai szolgáltak feltűnő, bár nem sok jóval kecsegtető tájékozódási pontul. Felérve a homokdüne peremére, jó várakozást teljesen pillantott előre. A remélt emberi civilizáció zöld foltjai helyett azonban csak néhány újabb tuszadt homok dünet árult a szeme elé, szakasztott olyan alakúak, s pontosan annyi reménnyel kecsegtetőek, mint az, amelyiknek éppen a tetején állt. A legtávolabbi még magasabbra tornyosult a messzeségben, mint az, amelyiket épp az imént mászott meg. Szripió megfordult, és visszanézett a most már távolba vesző sziklás fenség felé, amely a felfelé szálló meleg és a távolság torzító hatásától lassan felismerhetetlenné vált. – Te rövid zárratos törpe! – motyogta maga elé. Még most sem vallottam el magának, hogy talán esetleg mégiscsak igaza lehetett az ártó egységnek. – Ezt is neked köszönhetem! – Te bosszantottál úgy föl, hogy végül mégis erre jöttem, de nem baj, te se jársz jobban! – még én se, ha azonnal nem megyek tovább. Így hát haladéktalanul tett egy lépést előre, és nyomban hallotta is, ahogy tompán megnyikordul valami az egyik lábizületében. Pokoli elektronikus félsz kerítette hatalmába, lehuppant a homokba, és neki látott, hogy kipiszkálja a forgók közé szorult homokszemcséket. Esetleg mehetek tovább ebben az irányban, biztatta magát. Vagy el kell ismernem, hogy kivételesen hibásan döntöttem, akkor pedig a leghelyesebb, ha megpróbálom utolérni ártudítút. Egyik lehetőség sem nyerte el igazán a tetszését. Volt azonban harmadik lehetőség is. Maradhatok itt is, ahol vagyok, majd szépen előcsörgök, sütetem magam a nappal, amíg az eresztékeim meglazulnak, a belső részeim túlmelegszenek, és az is sugárzás kiégeti a fotoreceptoraimat. És akkor belőlem is ugyanolyan szép emlékmű lesz, a kettős napurendszer iszonyú erőinek mementója, mint az az irdatlan organizmus, amelynek a lecsupaszított csontvázával épp az imént találkoztam. És csak ugyan észrevette, hogy a receptorai lassan már olvadoznak is, mintha valami megmozdult volna a távolban. Biztosan déli báb, de nem! Nem bizony határozottan fel lehetett ismerni, hogy a fény megtörik a fémen, s a fém valami egyenesen ő felé hajolt. Ismét felcsilant egy reménysugár. Mit sem törődve sérült lába figyelmeztető jelzéseivel. Felugrott, és észveszejtve integetni kezdett. Most már tisztán látta, hogy ez a valami jármű, bár a típusát nem ismerte. De jármű volt, ehhez nem fér kétség. Az pedig intelligenciára és technikai fejlettségre utal. Izgalmában megfelelkezett róla, hogy mérlegeljen egy fontos körülmény. Vajon biztos-e, hogy embereké az a jármű? És tudod, akkor lassítottam, elzártam az utánégőket, és lezúgtam a szöcskével közvetlenül dekfara mögé, fejezte be hadonászva. Kint sétáltak Bixzel az állomás körül árnyékban, Bentről, ahol fixer végre hozzálátott, hogy robotsegédje oldalán elvégezze a javításokat, a munkába vett fém, csendülő hangja hallatszott. Olyan közel voltam hozzá, folytatta izgatottan a lúk, hogy kis hiány kisult a műszerfalam. Egy szó, mint száz, kutyául elbántam azzal a szerencsétlen géppel. Az emléktől ráncok szaladtak össze a homlokán. Óven bácsi persze nem volt boldog. Egész szezorra eltiltott a repüléstől. A nyomott hangulat már el is röppent. A bravúr emléke álhomályosította a dolog kellemetlen következményeit. – Bix, sajnálhatod, hogy nem voltál ott. – Nem ártana, egy kicsit óvatosabb lennél, intette a barátja. – Lehet, lúk, hogy síkterepen te vagy a menő, Mósz Izli környékén, de a szöcskék kisi veszélyesebbek. Iszonyú a sebességük ahhoz képest, hogy csak a felhőzónak kategóriába tartoznak. Gyorsabban repülnek, mint kéne. Jáz csak nyugodtan a zsokkét, aztán egy szép napon egyszer csak bum. Jobb oklével teljes erőből belecsapott, nyitott bal tenyerébe. Nem marad belüled más, csak egy, sötét folt valamelyik, kanyonfal boldogabbik faldalán. Na nézz csak, ki beszél, vágott vissza most, hogy már megfordultál, néhány automatikus vezérésű nagy csillaghajón tisztára olyan a szöveged, mint a bácsikámnak. Úgy látszik, nagyon elpúltál a városokban. Indulatosan Bix felé vágott, aki könnyedén hárította az ütést, aztán félgőzzel újtett, mintha a támadást. Bix könnyed nagy képűsége hirtelen szerte foszlott, s a hangjából szokatlan melegség áradt, amikor megszólalt. Hiányozták ők. Luke zavartan félre nézett. Itt is sok minden megváltozott, amióta elmentél, Bix. Olyan – Luka megfelelő szót kereste, aztán tehetetlenül így fejezte be – olyan nyugat minden. Tekintete elkalandozott. ankorhet kihalt homokos utcáin. Igen, olyan csönd van. Bix elhallgatott, a gondolataiba merült, körülpillantott. Kettőjükön kívül senki sem járt a környékem. A többiek inkább behúzottak a szín viszonylagos hűvösébe. Ahogy most odahajolt Lukehoz, a fiú ismét szokatlan ünnepélyességet érzett ki a hangjából. Nézd, Luke, én nem azért jöttem vissza, hogy egyszerűen elköszönjek tőletek, meg hogy eldicsekedjem a hőstetteimmel, csak azért, hogy történetesen elvégeztem a tiszti akadémiát. Ismét tétovázni látszott, mintha nem volna egészen biztos abban, hogy mit akar mondani. Azután elemi erővel tört ki belőle a maradék mondanivaló, hogy még véletlenül se legyen ideje visszakozni. Azt akartam, hogy valaki tudja. A szüleimnek nem mondhatom el. Luke tátott szájabámult Bixre, ez csak nyelni volt ereje. Mit? Miről beszélsz egyáltalán? Arról beszélek, amit az Akadémia hallottam, meg máshol is lók. Nem akármiről van szó. Néhány új barátra tettem szerdán, nem a mi napt rendszerünkből valók. Sokat beszélgettünk arról, ami itt folyik, és megegyeztünk abban, a hangját halkabbra fogta, mint aki titkotsúg. Szóval megegyeztünk abban, hogy amint elérjük az egyik külső rendszert, megszökünk a hajóról és csatlakozunk a Szövetséghez. Luke elképedve merett a barátjára, és megpróbálta maga elé képzelni Bixet. Az örök tréfa csinálót, a máról holnapra élő, felelőtlenül könnyelmű Bixet, mint szenvedélyes, forradalmi láztól fűtött hazafit. Csatlakozni akarsz a felkeléshez? kérdezte. Nyilván viccelsz, hogy a képzeled? Ne üvölts, hallod-e? figyelmezte Bix, közben titkon a gép szín felé lesett. Akkor a szád, mint egy vénasszonynak. Sajnálom, sukta gyorsan lúk, most már csöndben leszek, meg sem ukkanok. A hangomat se hallod. Összebarátkoztam valakivel az akadémián, vágott a szavába Bix, akinek van egy barátja Bestinen és az állítólag el tud vinni minket az egyik fegyveres felkelő egységhez. Egy barátja, aki te tisztára megőrültél, jelentette ki mélységes meggyőződéssel Lúk, akinek semmi kétségesen maradt, hogy a barátjának valóban elment az esze. Rászállhatod az egész életed, és akkor sem biztos, hogy találok egy igazi felkelőbázist. Száz meg száz legenda kering ezekről az előőrsökről, de látni még senki sem látta őket. Az is gizárva, hogy a barátod barátja egyszerűen császári ügynök. A végén a kesszelen végzed, vagy még rosszabbul. A felkelők előretolt állásait ilyen könnyen meg lehet találni. A császárság már véges rég lesöpörte volna őket az űrből. Ne félj, tudom én is, hogy nem könnyű, így ismert el Bix vonakodva. Ha nem sikerül kapcsolatba lépnem velük, akkor... Különös fény ki Bix szemében, az újonnan lelt felismerés lángja, meg talán valami más is, hát akkor majd megteszem egyedül, ami telik tőlem. Átható tekintettel méregette a barátját. Luke, érz meg, nem várhatom meg, amíg a császárság behív katonai szolgálatra. Azok a hírek, amik a hivatalos tömegtájékoztatási csatornákon hozzátok eljutnak, mint hamisak. A felkelés igenis nő, terjed, én pedig a jó oldalon akarok állni, azon az oldalon, amelynek az igazságában hiszek. A hangja kellemetlen elbicsaklott, és Luke sokért nem adta volna, ha tudhatja, mi játszódik le most a lelkemélyén. Bárcsak hallottad volna azokat a történeteket, amiket én hallottam, Lúk. Bárcsak tudomásod lenne azokról a gaztettekről, amelyekről én tudok. Lehet, hogy a császárság valaha nagy volt és virágzó, de a mostani vezetők... Keményen megrázta a fejét. A velejéig rohadt az egész Lúk, a velejéig. Én meg csak itt ülök, dörömögte morcosan Lúk, és megvan kötve a kezem. Tehetetlen rúgott egyet a homokba, abba az átkozott Ankorhedi homokba. Úgy tudom, te is nem sokára mész az akadémiára, jegyezte meg Bix. Ha pedig így van, akkor végre megszabadulsz ettől az istenverte a Nem úgy néz ki, orkant fel Gunyos a lúk, Vissza kellett vonnom a felvételi kérelmemet. Félrekapta a pillantását, mert képtelen volt Bix hitetlenkedő szemébe nézni. Kénytelen voltam. A homoklakók rengeteg bajt kevertek, amióta elmentél Bix. Odáig merészkedtek, hogy megtámadták Ankorhet külvárosait. – Ugyan már a kedv egy egész bandát ártamatlanná tehet, ha csak egyetlen stukkere van is – rázta meg a fejét Bix, akit láthatólag csöppet sem elégített ki – Luke kifogása. Hát persze, a házat meg tudja védeni egyedül is, mondta Luke. -t. De óven bácsinak most végre sikerült annyi párologtatót munkába állítania, hogy a gazdaság fényesen jövedelmez. a területet viszont képtelenség egymagának szemmel tartania, ezért mondja, hogy szeretné, ha itt maradnék még egy idejére. Igazán nem hagyhat, amit éppen most. Minden együttérzésem a tiéd. sóhajtott szomorúan Bix. De eljön majd a nap, amikor megtanulod, mi a különbség a fontosnak látszó és az igazán fontos dolgok között. Körbe mutatott. Ugyan mit ér a el a rengeteg munkával, ha a császárság úgyis mindent elvesztőle? Épp most hallottam, hogy fokozatosan császári tulajdonba veszik a külső rendszerek kereskedelmét. Nincs messze az az idő, amikor majd azon veszitek észre magatokat, a bácsikád és mind a többiek is a tatuinon, hogy mint béresek. Húzzátok az igát a császárság nagyobb dicsőségére. Itt nálunk nem kerül el sor ilyesmire, vetette ellen Lúk olyan magabiztossággal, amit belül egyáltalán nem érzett. Hiszen te magad mondtad, a császárságnak kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy egy ilyen kűrakással vacakoljon. Változnak a dolgok, Lúk. Egyedül a felkelés fenyegető rémje tartja vissza a hatalmon levőket attól, hogy... Megtegyenek egyet mást, amit kimondani sem mernek. Ha pedig megszűnik ez a fenyegetés, nos, két kielégíthetetlen emberi tulajdonságot ismerek. A kíváncsiságot és a mohóságot. Alig, ha hinném, hogy ebben az esetben a magasságos császári hivatalnokok kíváncsisága fenyegetne titeket. Mindkét férfi elhallgatott. Lassú forgószél hömpölygött végig méltóság teljesen az utcán, itt-ott felkapta a homokot, aztán fennakadva valamelyik falon, homokfuvallatokat küldött szét minden irányba. Bárcsak veled mehetnék, szólalt meg végül halka lúk és felpillantott. Maradsz még egy darabig? Nem, már holnap reggel el kell indulnom, hogy elérjem az ekliptiket. Akkor azt hiszem, már nem találkozunk. Ugyan, egyszer találkozunk majd, jelentette ki Bix. Az arca felderült, és az ajkára ismét kiült az a lefegyverző mosoly. Ne mit semmit, tartom a szemem nagyokos. És a kérhetlek, tedd meg nekem, hogy nem mész neki egyetlen kanyonfalnak sem időközben. A következő szezonban már úgyis az akadémiá leszek, mondta eltökölten el Luke, és érezni lehetett, hogy inkább magát győzködik, mint Bixet. Hogy ezután hová kerülök, ki tudja. Egyre határozottabb volt a hangja. A csillagflottába nem vonulok be az egyszer biztos. Vigyázz magadra! Mindig te leszel a legjobb barátom. Törösleges lett volna kezet rázniuk. Ők ketten már régen túljutottak az ilyesmit. Hát akkor viszontlátásra lúk, mondta Bigs egyszerűen. Sarkon fordult és visszament a színbe. Lúk tűnődve nézett utána, hogy eltűnt az ajtó mögött, és a gondolatai olyan vad összevisszaságban kavarogtak akár a tatuin némelyik elemi erő homokvihara. Hosszal lehetne sorolni a tatuin felszínét jellemző különleges vonásokat. Ezek között is különösen titokzatos volt egyfajta kigőzölgés, amely meglepő szabályossággal szállt fel a talajból azokon a helyeken, ahol a sivatag hullámzó homokját a rendíthetetlenül meredező sziklák és fensíkok lánca törte meg. A gőzölgő sivatag fölött terjengő kötpára szakasztott olyan meghökkentően hatott, mint mondjuk kaktusz az északi sarkon. De kötpára volt kétségkívül. kívül. A meteorológusok és a geológusok időtlen idők óta vitatkoztak az eredetén mindenféle nehezen hihető elméleteket hordtak össze hogy állítólag a víz megreked a homokköves talaj láthatatlan hajszál és aztán, Isten tudja, miféle kémiai reakciók folytán, felemelkedik, amikor a talaj lehűl, csak hogy a kettős napkelte hatására újból lecsapódjon a földre. Az elmélet kicsi gyenge lábon állt, de a jelenség tagadhatatlan volt. r 2 mindazonáltal nem zavarta sem a kötpára, sem a sivatag lakóinak éjszakai riogása, ahogy óvatosan felfelé kapaszkodott egy köves patakágyban, igyekezvén megtalálni a legkönnyebben járható utat a fensík tetejére. Széles, szögletes lábai alatt hangosan csikorgott a talaj az esti fényben, ahogy a homokot lassan is váltotta fel. Megállt egy percre, mintha valami zajt hallott volna, de nem kőért a kősz, hanem fém csikordult a sziklán. A hang nem ismétlődött, így hát sietve folytatta az útját fölfelé. A patakmeder felső részén magasan ahhoz, hogy lentről látni lehessen, egy aprócska kavics pattant le a kőfarról. A parányi alak, amely vigyázatlanságával a balesetet előidézte, nesztelenül akár az egér visszahúzódott az árnyék védelmébe. Alig egy méterre a meredély összeszűkülő falától két parányi fénypont villant fel egy barna kámzsa jótékonyan rejtő, sűrű ráncai mögül. A láthatatlanul kicsapódó sugár csak a gyanútlan robot hirtelen reakciója jelezte, amikor a sugár eltalálta. A növekvő homályban egy pillanatra hátborzongatóan fluoreszkált Artu fémteste. Egyetlen rövid kis elektronikus nyekkenés hallatszott, aztán a három láb alól kizaladt a föld, és az aprócska robot fölbukott, a hátára emperedett. A bénító sugártól eszevezetten villóztak a fények a homlokán. A három alak, siralmas utánzatai az emberi fajnak osont elő a sziklafal mögötti rejtek helyéről. A mozgásuk inkább a rákcsálókira emlékeztetett, mint az emberi járásra. Alig voltak valamivel magasabbak az ártó egységnél. Amikor látták, hogy az az egyetlen bénító energiasukár mozgásképtelenné tette a robotot, fura fegyvereiket visszadukták az övükben. De azért óvatosan közelítették meg a mozdulatlan heverő robotot azzal a remegő izgalommal, ami a született gyávák sajátja. Köpönyegüket vastagon borította a por és a homok. Egészségtelen sárgás vörös szembogaruk úgy világított a kámzsa mélye, mint a mocska szeme, ahogy a fogjukat méregették. A javák még torokhangon hangon kurutyolni kezdtek. A kusza hangok távolról zagyva emberi beszédre emlékeztettek. Ha a javák, amint az antropológusok feltételezik, valaha emberi lények voltak, sikerült annyira degenerálódniuk, hogy még véletel se lehessen őket összetéveszteni az emberekkel. A három javához most újabbak csatlakoztak. Közös erővel aztán nekiláttak, hogy ráncigálva-taszigálva valahogy letuszkolják a robotot a patak meder aljába. A szurdok aljában, mint valami írdatlan történelem előtti szörny, ott tornyosult egy hernyótalpas homokkúszó. Ugyanolyan hatalmas volt, mint amilyen parányiak a kezelői. A jármű több tucat méterre magasodott ki a környező tájból, s csak a dupla talpak kengyele is jóval magasabb volt, mint egy jól megtermett ember. Fémburkola dafoltok és horpadások égtelenkedtek, a számtalan kiállt homokvihar emlékeként. Amikor odaértek a homokkúszóhoz, a javák ismét gagyarázni kezdtek. Ártudító ugyan hallotta, hogy mit beszélnek, de egy árvaszó sem értett belőle. Ezért azonban nem volt mit szégyenkeznie. a javáknak úgy tetszett, saját társaikon kívül teremtett lélek meg sem értette őket, mert olyan ötletszerűen változó nyelvet használtak, ami a nyelvészeket valósággal az őrületbe kergette. Egyikük most az övény figyegő tasakból aprócska korongot vett elő, és oda erősítette az Ártó egység oldalára. A gigantikus jármű egyik oldalából kinyúlt egy jókor a cső. A javák odagörgették Ártut a cső szájához, aztán arrább húzódtak. rövid, nyögészszerű hang hallatszott, felzúgott egy erős vákomszivattyú, s a kis robotot úgy szippantotta fel a homok húszó Akár egy porszemet. Mint akik jól végezték dolgukat, a javák ismét gurgulázó társalgásba kezdtek, aztán ilyen csövön meg létrán át eltűntek a homok kúszó belsejében. Az egész kísérletetiesen hasonlított ahhoz, amikor egy egér család tér haza a közös lyukba. A szívócső nem túl gyöngéden lepottyantotta Ártut egy szűkös, négyszögletes helység közepébe. Néhány ütött-kopot gépezett törött alkatrészein, és az ócskavashalmokon kívül egy pár különböző méretű és formájú robot népesítette be a börtönt. Némelyek elektronikus beszélkedésbe merültek, mások céltán a piszmogtak mindenfélével, de amikor Ártu odapottyant a kamrapadlójára, meglepet hang fel. – Ártuditu, hát te vagy az! – kiáltotta izgatottan Szrépió valahonnan a sötétből. Valahogy oda keszvergette még mindig mozdulatlanságba dermet robot mellé, és megölelte. Mondhatni, igen gépszerűtlenül. Amikor megpillantotta az ártó oldalára ütött pecsétet, tekintete aggályoskodva fordult a saját melkosa felé, amelyre valami nagyon hasonló izét nyomtak. A halhatóan gyöngén olajozott, jókora fogaskerekek mozgásba lendültek. A homok kúszószörnyetek fűsiketítőre ecsegéssel, ropogással megfordult, s közönyös egykedvűséggel nekivágott a sivatagi ének. Harmadik fejezet A fényezett tárgyalóasztal sem lehetett sokkal lelketlenebb és hajlíthatatlanabb, mint a körülötte ülő nyolc, igen rossz kedvű császári szenátor és magas rangú tiszt. Császári katonák álltak őrt a, a terembejáratánál. Oda bent, csak az asztalból és a falakból árasztott néhány fényforrás gyöngéske fényt. A nyolc közül az egyik legfiatalabb vitte éppen a szót. Viselkedés olyan emberre vallott, aki rövid idő alatt sokra vitte, de a módszereit jobb nem firtatni. Tágge tábornokban... Volt némi torsz tehetség, bár ez az adottság csak részben járult hozzá, hogy sikerült ilyen magas pozícióba kerülnie. Ebbeli igyekezetében legalább ugyanolyan hadhatósnak mutatkozott néhány egyéb feltűnő képessége. Bár az egyenruhája semmivel sem feszült kevésbé makulátlanul rajta, mint bárkié a teremben, és a teste is ugyanolyan jó ápolt volt, mint a többieké, a másik hét rosszul lett volna a gondolatra, hogy esetleg meg kell érintenie. Valami émeítő sikamlósság árad belőle, csöppet sem tapinthatóan, inkább csak a lényéből. Ettől függetlenül sokan tisztelték, vagy féltek tőle. Én mondom önöknek, ezúttal elvetette a súlykot, erősködött hevesen a tábornok. Meglátják, szitlovagja, akit a császár ültetett a nyakunkra, a végén még a vesztünket okozza. Amíg a harcbázis tökéletesen nem működik, még sebezhetőek vagyunk. Úgy veszem észre, hogy önök közül néhányan még mindig nem fogták föl, milyen jól felszerelt és jól szervezett a felkelők szövetsége. Kitűnő hajóiknál csak a pilótáik jobbak, és ne felejtjék olyan hajtóerő mozgatja őket, amely messze túlszárnyalja a gépek erejét. Ez az ő perverz, reakciós fanatizmusuk. Sokkal nagyobb veszélyt jelentenek, mint ahogy önök többségükben gondolják. Egy idősebb tisztakinek akinek az arcát olyan mély helyek torzították, hogy még a legfejlettebb plastikai sebészet sem tüntethette volna előket nyomtalanul, idegesen fészkelődni kezdett a székén. Lehet, hogy veszélyt jelentenek az ön csillagflottájára, tággetáborok, de nem erre a harcvázisra. Ráncos szemének pillantását végighorodozta a gyülekezett tagjain. Én történetesen azon a véleményem vagyok, hogy véderlovak pontosan tudja, mit kell tennie. A lázadások addig tart, amíg azoknak a gyáva férgeknek van egy titkos szentélyük, ahol a pilótáik megpihenhetnek, és ahol kiavíthatják a gépeiket. Sajnálom, hogy ellent kell mondanom önnek, Romódi, vetette ellene tágge. Én ugyanis úgy gondolom, hogy ennek a mi harcállomásunknak a létrehozatálában jóval nagyobb szerepet játszik Tarkin kormányzónak az a törekvése, hogy minél több személyes hatalomra és elismerésre tegyen szert, mint bármiféle észszerű stratégiai meggondolás, és közben a lázadók egyre nagyobb befolyásra tesznek szert a szenátusban, főleg ha kettős hangokat meg a beszédben. Féregördült az ajtó, és a feltáruló bejáratban vigyázba merevettek az őrök. Arra felé fordította a fejét ugyanígy a többiek. Két alak lépett be a terembe. Amennyire közösek voltak a céljaik, legalább annyira különbözött a megjelenésük. A taggehez közelebb álló sovány, markáns arcéli férfi volt, akinek az egész megjelenése és különösen a haja leginkább egy ócska partvisra emlékeztetett. Az arckifejezésen meg Lesben álló ragadozó harra. Tarkin, nagy moffa császárság számos távoli provinciájának kormányzója, valósággal eltörpült Dártvéder mellette tornyosuló páncélos alakja mellett. Tágge, ha nem is megfélemlítve, de minden esetre letorkolva lassan visszereszkedett a székére, miközben a tárgyalóasztal túlsó végére ment, hogy elfoglalja a helyét. Véder odállt melléje. Kormányzó széke mögött tornyosuló alakja valósággal betöltötte az egész termet. Tárkin egy futó pillanatig egyenesen tágge szeme közé nézett, aztán elfordította a fejét, mintha semmit se látott volna. Tágge füstölgött magában, de nem szólt. Ahogy tárkin pillantása végigvándorolt az asztalnál ülőkön, elégedett borotvéles mosa jult ki az ajkára. A császári szenátus kérdését nyugodtan törölhetjük a napirendről, uraim. Éppen most kaptam a hírt, hogy a császár feloszlatta ezt a mi testületet. Meglepett moraj hallatszott a gyülekezetben. Végre valahára, folytatta Tárkén. Felszámolták a régi köztársaság utolsó maradványait is. De hisz ez lehetetlen, csattant fel tággel. Hogy akarja a császár ezentúl irányítani a közigazgatást? Talán nem fejeztem ki magam elég világosan, vagy rászatárkén, ugyanis a szenátori képviseletet formálisan nem törölték el, csupán hatájon kívül helyezték a... Arcán kiszélesedett a mosoly. A szükségállapot időtartamára. A helyi kormányzók ilyen formán tejhatalmat kapnak, szabad kezet, hogy belátásuk szerint irányítsák tartományuk ügyeit. Ez lényegében azt jelenti, hogy végre teljes súlyjallatba vethetjük a császárság tekintéjét, amely majd helyes útra téríti a jelenleg még vaciráló világokat. Mostantól fogva félelem láncolja hozzánk a potenciálisan áruló helyi kormányokat is. Mert félnek a császári flottától és félnek ettől a harcbázistól. És mi lesz a lázadókkal? érdeklődött Ágge. Ha a lázadóknak esetleg sikerülne hozzáférkőzniük ők ennek a harcvázisnak a teljes műszaki dokumentációjához, akkor nem tarthatjuk kizártnak, hogy felfedezzenek valami gyenge pontot, amelynek a megtámadásával csekély előnyre tehetnek szert. Tárkin mosolyogva önelégült vigyorrá torzult. Mi azonban természetesen mindannyiunk. Tudjuk, milyen jól őrzik, milyen gondosan vigyázzák az ilyen életbe vágóan fontos adatokat. Alig, ha valószínű, hogy a lázadok kezébe kerüljenek. A műszaki adatokat, amelyekre ön olyan homályosan célozgat, robbant bele a szavába dühösen Darth Vader, hamarosan visszaszerezzük, ha... Tárkin szavályosan lesöpörte a fekete lobagot, amit alig, ha kockáztatott volna bárki is az asztalnál ülök közül. Ugyan lényegtelen. A lázadok megtámadják ezt a bázist. Az egyenlő az öngyilkossággal, ráadásul teljesen hasztalan, független attól, hogy miféle információ jutott a kezükbe. Oly sok évi titkos építőmunka után, jelentette ki látható élvezettel, a világegyetemnek ebben a részében ez a bázis vált a meghatározó erővé. A galaktikának ebben a régiójában többé már nem a sors, nem is a törvény, sem semmilyen más tényező nem befolyásolja az eseményeket. A döntő szó ezé a harcbázisé. Kinyúlt egy jókora fémkesztyűs kéz s felemelt egyet az asztalon sorakozó teli serlegek közül. Kisé dorgáló hangon ismét megszólalt a fekete lovag. Nehogy túlzottan elbízza magát ettől a technikai terrortól, amit maga agyalt ki tárkint. Mert az a képesség, hogy megsemmisíthetünk egy várost, egy világot, vagy akár egy egész naprendszert, fabatkát sem ér, ha az erővel kerül szembe. Az erővel kacagott fel gúnya Zsöntággel. <gül> ugyan már, véderlovak, csak nem gondolja komolyan, hogy minket ijesztegethet a hókuszpókusaival. Az ön sajnálatos hite... Ezekben az ősi varázslatokban ugyan mit segített abban, hogy meglelje az eltűnt szalagokat, vagy adott te őnek olyan tisztállátást, amely elegendő volna ahhoz, hogy megtalálja a lázadók titkos erődjét? Ugyan kérem, tisztára nevetséges, ahogy. Taggének kiguvadt a szeme, és a kezét a nyakához kapta, miközben az arca meghökkentő kék árnyalatot öltött. Úgy érzem... Jegyezte meg szeriden Véder, hogy kissé zavaróan hat a hit ilyen fokú hiánya. — Elég legyen ebből, utasította rendre lehangoltan Tárkin. — Véder, azonnal engedj el, nincs értelme egymással civakodnunk. Véder vállat mondt, mint akit az egész nem nagyon érdekel. — Tágge... Elernyedt a széken, a nyakát dörzsölte, és bizalmatlan pillantását semmi pénzért le nem vette volna a fekete óriásról. Féder majd megszerzi nekünk a lázadók erődjének a koordinátáit, mire a bázist harcra késznek kívánítjuk, jelentette ki Tárkin. És ha ez is megvan, oda megyünk és megsemmisítjük, egyetlen csapással szétzúzzuk ezt az esztelen lázadást. Ahogy a császár kívánja. Tette hozzá nem minden irónia nélkül véder. Úgy legyen. Az asztal körülülő marcóna férfiak bármelyiket tiszteletlennek találta is ezt a hangot, elegendő volt egyetlen pillantásták Géra, hogy eltekintsenek az említésétől. A félhomályos börtön bűzlött az avasolajtól és más kenőanyagoktól, valóságos fémhullaház volt. Szrípió igyekezett tűrni a kellemetlen szagot. Különben is azzal volt elfoglalva, hogy lehetőség szerint nekennyi a farra, vagy valamelyik gép kollégájához a legváratlanabb pillanatokban megmegdösztenő inbolygó jármű. Ártudító meg, hogy elkerülje az energiapocséklást, és hogy ne kelljen odafigyelni a magasabb társa szagadatlan panaszáradatára, egyszerűen kikapcsolta a külső funkcióit. Ernyetten hevert az egyik alkatrészhalomban, s teljesen hidegen hagyta bizonytalan jövőjük. Hát sose lesz már vége ennek? nyögött fel Sripió, amikor egy újabb heves rázkodás durvan egymáshoz lökte a börtön lakóit. Időközben vagy félszáz szörnyűségesnél szörnyűségesebb halálnemet gondolt kisvetett vetett el. Most már csak abban az egyben volt biztos, hogy sorsuk tényleges alakulása csak rosszabb lehet annál, amit ő elképzelt. Egyszerre csak, bármiféle előzetes figyelmeztetés nélkül, minden jókora huppanásnál nyugtalanítóbb dolog történt. A homok kúszó nyikorgása elhallgatott, és a jármű megállt, mint egy feleletképpen jó aggájaira. Ideges moraj támadt azok között a robotok között, amelyeknek még nem tompult el teljesen az érzékelésük. Azt latolgatták vajon, hol lehetnek, s hogy mire számíthatnak. Shreep jó időközben megtudott egyet fogvatartóiról és feltételezhető szándékaikról. Néhány idevalósi fogolytársa felvilágosította őt ezeknek a félig meddig emberi vándorműszerészeknek a javáknak a természetéről. Megtudta, hogy írdatlan mozgó erődjeikkel átfésülök a tatoi legkietlenebb tájait, s értékes ásanyok után kutatnak, no meg menthető gépezet után. Még soha senki nem látta őket, védőköpönyegük, és homokálarcuk nélkül, így hát nem tudható, hogy milyen a fizimiskájuk. Mindazonáltal az a hír járta róluk, hogy feletté bocsományak. Szripjót erről nem kellett meggyőzni. Mozdulatlan heverőtt társa felé hajolt, s erőteljesen rázni kezdte a hordótestet. Az ártu külső érzékelői elői működésbe jöttek, Szép sorban életre keltek a kisrobot homloki fényei. Kelj föl, kej már föl! sürgette szép jó. Megálltunk valahol? Akár a többi, szintén valamivel jobb képzelőerővel megáldott roboté, az ő szeme is aggályoskodva fürkészte a fémfalakat, elkészülve rá, hogy bármelyik pillanatban félrecsúszik egy falszelvény, a nyíláson benyúl egy tapogatózó gépkar és magával ragadja. Semmi kétség, ez már a vég a gyászosan, miközben ártul összeszedte magát, s működésbe hozta minden műszerét. Mit gondolsz, beolvasztanak? Pár pillanatra elhallgatott, aztán még hozzátette. Ki készít ez a bizonytalanság? Hirtelen félre a helység túlsó falasa, Tatuini, reggel vakító fényzoltaga valósággal elárasztotta őket. Sripio érzékeny fotoreceptorait igen megviselte az esemény. S csak az utolsó pillanatban sikerült beállítódniuk, mielőtt még komoly kárt tett volna bennük a mesztelem fény. Néhány ellenszenves külsejű jáva mászott be a helységbe. Most is ugyanolyan mocskos rontjukba burkolva, amelyiket Szripió már korábban is megfigyelt rajtuk. Ismeretlen eredetű kézifegyvereiket lóbálva taszigálni kezdték a gépeket. Néhány közülük tűnt föl szrípjónak, s ettől nyelt egy nagyot, meg se mozdult. A javák azonban, mit sem törődve a mozgásképtelenekkel, kiterelték a még láthatóan úgy, ahogy járni tudókat, köztük ártut egy szrípiót. Kiérve a két robot azon vette észre magát, hogy egy gírbe gurba gépek alkotta sorban állnak. Srippio beárnyékolta a szemét a sugárzás elős, most már azt is látta, hogy ötöd magával áll a sorban a homokkúszó mellett. Szökésre nem is gondolt. Egy képtől teljesen idegen volt az ilyesmi. Minél intelligensebb egy robot, annál visszataszítóbb és elképzelhetetlenebb az effélek kaland. Arról nem is szólva, hogyha mégis megpróbálkozna a szökéssel, a beépített szenzorok nyomban felderítenék a logikai funkcióknak ezt a végzetes hibáját s azonnal kiolvasztanák az összes áramkört az agyában. Ehelyett inkább a homokból tőle nem messze kidudorodó kupolácskákat és pároloktatókat tanulmányozta, amelyek egy nagyobb, a föld mélyébe épített emberi otthon közelségére utaltak. Jól lehet, ilyen építménnyel még sohasem találkozott, mégis minden jel szerint közepes méretű, bár elszigetelt települést lehetett gyanítani ezen a helyen. A rémképek, hogy alkatrészekre szedik, vagy hogy rabszolgának hurcolják el valami fullasztó levegőjű bányába, lassan foszlottak Kedély állapota tekintélyes mértékben javult. Lehet, hogy a végén mégis megússzuk, dörmögte maga elé reménykedve. Ha sikerül rávennünk ezeket a kétlábú tetveket, hogy kitegyenek itt minket, akkor lehetséges, hogy ismét értelmes emberi szolgálatba szegődünk, ahelyett, hogy ócskavasként beolvasszanak. Ártu mindössze semmit mondó csipogással válaszolt. Mindketten elhallgattak, ahogy a javák elkezdtek sürgörödni körülöttük. Az egyik szerencsétlen gépnek csúnyán meghajlott gerincét próbálták kiegyenesítgetni, a többieknek meg valami folyadékkal kevert homokkal kenték be a horpadásait és karcolásait, hogy leplezzék a sérüléseket. Amikor ketten odaléptek hozzá, és nekifogtak, hogy tessék, lássék, rendbe hozzák a homokkal vastagon borított lemezeit, Srípionnak nem csekély erőfeszítésébe került, hogy leplezze az undorát. Emberi reakciókra emlékeztető funkciónak egyike éppen az volt, hogy igen, természetesen reagált a bántó szagingerekre. Szemmel láthatóan a higiénia nem volt éppen a legerősebb oldala javáknak. Srip jó azonban meg volt győződve róla, hogy nem sok jó származna ennek az említéséből. A javák arca körül valósággal felhőkben rajzottak a parányi rovarok, ők azonban rájuk se hederítettek. Nyilván természetes tartozéknak tekintették ezeket az önállósodott parányi dögöket akár valami harmadik lábat vagy kezet. Sripió olyannyira elmerült vizsgálódásában, hogy nem vette észre a két alakot, akik a legnagyobb kupola irányából egyenesen feléjük tartottak. Ártunak kellett szeliden oldalba böknie, hogy felpillantson. Az előjövő férfinak rossz kedvű kifejezés ült az arcán, mint aki szinte állandó kimerültségtől szenved, s halálosan belefáradt már abba, hogy szüntelenül harcolnia kelljen az ellenséges környezettel. Őszes haja göndörödő fürtökben tapott a fejéhez akár a gipsz csigák a falon. A por megült az arcát, a ruháját, a kezét és a gondolatait. Azonban, ha a szelleme nem is, teste még duzzadt az erőtől. Kellőképpen eltörpülve nagybátyja birkózó bajnoki termete mellett, Lúk vállát behúzva poroszkált a tagba test árnyékában, s ha amarra a kimerültség volt jellemző. Luke megjelenéséhez leginkább a búskomor megjelölés illett. A feje teli volt mindenfélével, bár ezeknek nem sok köze volt a földműveléshez. Gondolatai leginkább eljövendő életé is, körül a titokzatos elkötelezettség körül forogtak, amelyet a legjobb barátja vállalt, aki azóta már messze tűnt a kék égben, hogy egy nehézségekkel fenyegető, mindazonáltal sokkal hasznosabb szélszolgáltába szegődjön. A magasabb férfi megállt a gyülekezet előtt, s furcsa, nyivákoló társalgásba bocsátkozott a javák főnökével. Ha úgy tartott a kedvük, a javák meg tudták értetni magukat az emberekkel. Luke is ott a közelben, s unottan figyelt. Aztán a homokban, tapickolva, a bácsikája nyomába szegődött, amikor az elindult, hogy szemügyre vegye az öt gépet. Egyiknél, másiknál megállt egy perces és néhány szót vetett oda az unokaöccsének. öcsének. Luke-nak rettentő nehezére esett odafigyelnie, bár tudta, hogy most tanulhatna egyetmást. Hé, Luke! Hé, Lukasz! Harsant fel valahonnan egy kiáltás. Luke hagyta a társagást, amely jobbára abból állt, hogy a főjava áradozva ecsetelte az öt gép felülmúlhatatlan erényeit, Amire a bácsikája ugyanilyen odaldással pocskondiázni kezdte őket, oda sétált a föld alatti nyitott udvar szegélyéhez, s a melvéden áthajolva lepillantott. Odalent a dísznövények között egy termetes asszony serénykedett, akinek az kifejezése le inkább egy úgy vesztett verébre emlékeztetett. Az asszony most felnézett rá. Ne felejts el szólni owen Luke, hogyha vesz egy tolmácsgépet, ügyelje rá, hogy tudjon, bokkul is! Luke a vála fölött hátrapillantott a fáradt képek szedetvedett gyülekezetére. Ami azt illeti, nem valami nagy a választék, kiáltott oda a nagynényének. De azért majd szólok neki. A néni jóváhagyólag bólintott, Luke pedig visszament a bácsikájához. Úgy látszott, Owen Lars már döntött, mert megállapodott egy kisméretű, félmezőgazdasági robotnál. A gép nagyon hasonlított ártudítúra, azzal a különbséggel, hogy különböző funkciók ellátására beállított pótkarja is voltak. A gép paranyszóra kilépett a sorból, és most ott döcögött Owen és a pillanatnyilag hallgató javanyomában. A sor végére érve a gazda, szeme összeszűkült, ahogy fokozott figyelemmel vizsgálgatni kezdte a magas emberforma szrípió homoklepte, mégis bronzosan fénylő fedőlemezeit. – Remélem, működőképes vagy – mordult rá a robotra. – Tisztában vagy a vám és az illemtudó magatartás szabályaival? – Hogy tisztában vagyok-e az illemtudó magatartás szabályaival? – Visszhangozta Szrépió, miközben a farmer tetőtől tapi végigmérte. Szrépió el volt tökélve rá, hogy túlbeszéli a javát, ha a képességei ecsetelésére kerül a sor. Hogy ismerem-e az illemszabályokat? De hisz, ez a legfőbb funkcióm, egyébként minden másban is. Na, csak azért, mert nekem nem illemtudó robot kell oda szárazon a gazda. – Önnek tökéletesen igaza van, uram! – sietett egyetérteni jó. Nem győzök eléggé helyeselni önnek, uram, ugye miféle esztelen pazarlás lenne az ilyen éghajlaton. Egy olyan érdeklődésű személynek, mint ön, uram, egy illemtudó robot tiszta pénzkidobás lenne. – Szó sem lehet róla, uram. Az én legfontosabb erényem azonban a sokoldalúság. – Igen, igen, a sokoldalúság Szolgálatára. Több mint 30 másodlagos tevékenységre vagyok beprogramozva, s ezzel együtt is csak. Nekem olyan robot kell, vágott közben a gazda, felsőbbséges közön tanúsítva Szippio mindez ideig fel nem sorolt erénye iránt, amelyiknek van némi fogalma függetlenül programozható párologtató berendezések bináris nyelvéről. Istenem, párologtatók, hát ez nagy szerencse mindkettőnknek, uram, vágta rá jó. Másodlagosan elsődleges elfoglalhatságom, ugyanis ez idáig bináris tehermozgató automatákhoz kötött. Ezek felépítése és memória működése igen hasonlít az ön pároloktatóihoz. Szinte azt mondhatnám, Luke megkopogtatta a bácsikája vállát, és valamit súgott a fülébe. Owen bácsi bólintott, aztán a pillantása visszatérte a készséges szrépióra. – Mondd csak, beszélsz bokkol! – mi sem természetesebb, uram, válaszolta a szrépió – és közben valami kellemes érzés áradt el benne, hogy a változatosság kedvéért ezúttal igazat mond. Valósággal második anyanyelvem. Olyan folyékonyan beszélek bokkul, hogy úgy tűnt a gazdának feltett szándéka, hogy még véletlenül se hagy neki befejezni egy mondatot. – Pofa be! Well, – lárs most a javára pillantott. – Megveszem ezt is! – Igen, pofa be, uram! – Felelte villám gyorsan Szripjó, és csak nehezen sikerült lepleznie a feletti örömét, hogy kiválasztották. Vigd le őket a garázsba, Lúk, a tegez utasítást a bácsikája. Vacsoráig tisztítsd meg mindkettőt. De hát, sannított a nagybátyára, Lúk, éppen most akartam indulni a állomásra, hogy hozzak néhány új áramát alakítót, és ne hazudasz össze Lúk. Intette szigorúan a bácsikája. Én tőle annyit lazsálhatsz a lusta barátaiddal, amennyit tetszik, de csak ha elvégezted a dolgod. A erőnk fogj hozzá, és vacsorára kész légy, el ne felejtsd! ledorongolva, Luke ingerülten szólt oda a Sripionak és a kis mezőgazdasági robotnak. Tudta jobb nem újat húzni a nagybátyával. Ti gyertek utánam! És elindultak a garázs felé, miközben óven alkudozni kezdett a javával. A többi java három megmaradt gépet vezette el a homokkúszó felé, amikor valami már-már szánalmas csipogást hallatott. Luke hátrafordulva megpillantott egy ártu amely kilépett a sorból, és ő feléje tartott. Nem sokat jöhetett azonban, mert az egyik java egy szempillantás alatt az útját által, s megbénította a kezében tartott irányítószerkentyűvel, amely azonnal működésbe hozta a robot, Homlok lemezére erősített korongott. Luke kíváncsian tanulmányozta az engedetlen robotot. Sripio mondani akart valamit, felmérte a körülményeket, s aztán inkább úgy döntött, hogy csöndben marad. Mereven bámult maga elé. Néhány pillanata később a közelben élesen megpendült valami. Ahogy lenézett, Luke észrevette, hogy a segi robot fejlemeze ugrott ki a helyéről. Belülről furcsa, nyikorgás hallatszott. Nem telt bele egy másodperc, s a gép, mint egy tűzhányó, kezdte köpködni magából a belső alkatrészeit szanaszét a homokba. Luke közelebb hajolt és bekukantott a köpködő gépezet belsejébe. – Owen bácsi! – kiáltotta el magát. – Ennek a növénygondozó gépnek bedöglött a szervomotor központja. Ide néz!” Benyúlt, hogy valamit megigazítson, de gyorsan ki is rántotta a kezét, amikor az a valami hevesen szikrázni kezdett. Rozsdás áramkörök... Megpörkölödött szigetelőkábelek. ábelek. Gépi halált árasztó marószak terjengett a kristálytiszta sivatagi levegőben. Óván Lársz az ideges javára pillantott. Miféle újcskaságokat próbálnak maguk ránk sózni? A java nagy hangon felháborodottan válaszolt valamit, de közben, biztos ami biztos, hátrált néhány lépést a nagy darab embertől. Rettentően aggasztotta, hogy az ember elvágta az utat az biztonságos védelmet nyújtó homokkúszótól. Ártudító e közben feltűnés nélkül fordált abból a kis csoportból, amelyet visszavezettek a erődbe. Tehette ezt annál is inkább, mert a javák figyelmét lekötötte a főnökük és a luk bácsikája között kialakult vita. Tekintettel a heves gesztikulációhoz elengedhetetlenül szükséges végtagok hiányára, Ártuditu kénytelen volt beérni egy fejhangú visítással, de ezt is nyomban abba hagyta, amint észrevette, hogy sikerült magára vonni a jó figyelmét. A magas robot diszkréten megkocogtatta Luke vállát és titokzatoskodva valamit a fülébe súgott. Ha szabadna megjegyeznem, fiatal úr, ez az ártú egység alkalmi védtel. Csúcsformában van esküdi, rá, hogy ezeknek az alakoknak fogalmuk sincs arról, milyen kitűnő állapotban van. Ne hagyja magát félrevezetni arról, hogy olyan homokos meg maszatos. Luke a hirtelen elhatározások embere volt, akár így, akár úgy. Owen bácsi! kiáltotta. Bácsi kája egy pillanatra felfüggesztette a vitát, anélkül, hogy tekintetét levette volna a javáról, és félig Luke felé fordította a fejét. Luke hevesen mutogatott ártudító felé. Azt mondom, ne keressük a bajt. Mi lenne, ha kicserélnénk ezt itt is? A kiégett mezőgazdasági robotra mutatott. A marra! Az idősebb férfi szakértő szemmel mérte végig az ártu egységet, aztán a pillantása ismét a javák felé fordult. Bár a gyávaság a vérükben volt, ha ugyan volt nekik, mégis ezek az apró sivatagi dögevők kiszámíthatatlanná válhattak, ha túlerőltetik a dolgot. A homok Rapitjára lapíthatják az egész otthonukat, még ha ezzel azt kockáztatják is, hogy az emberi közösséget végérvényes leszámolásra ingerlik. Owen, tudván, hogy helyzetet idézhet elő, ha túlfeszíti a hurt, nyersen elfogadta a felkinált alkut, de előbb még a látszat kedvéért kupeckedett egy kicsit. A főjava vonakodva bárde belement a cserébe, s a felek lélekben fellélegeztek, hogy az ellenséges kedést sikerült elkerülni. A java meghajolt s valósággal nyűszített türelmetlen móhoságában, miközben óven kifizette. Ez idő alatt Luke elvezette a két robotot egy nyílás felé, amely a száraz homokban ásítozott. Néhány másodperc múltán már meredek rámpán bugdácsoltak lefelé, amelyet elektrostatikus részecsket aszítók tartottak tisztán a homoktól. – Remélem, ezt nem felejted el nekem? – súgta oda Szrépió Artunak, odahajolva a kisebb géphez. – Képtelen vagyok megérteni, hogy miért viszem érted vására a bőrömet, amikor csak bajt hoztál rám eddig. A lejáró végében feltűnt maga a garázs, tele zsúfolva mindenféle szerszámmal és különböző mezőgazdasági gépekkel. A gépek többsége iszonyúan le volt nyúzva, némelyiket már csak az imádság tartotta össze. De a világító testekből áradó fény mindkét robotot jó érzéssel töltött el. Valami lakályosságot éreztek a helységben, és ettől egyfajta nyugalom szállta meg őket, amiben már jó ideje nem volt részük. A garázs közepe táján jókora teknő ácsa belőle felszálló aromás illattól megrezzentek Szripió fő érzékelői. Luke elvigyorodott, amikor észrevette a robot reakcióját. – Bizonyám, ez itt a jó kis olajfürdő? Vizsla szemmel méregette a magas bronzrobotot, és hogy elnézlek… Rád férne akár egy heti lubickolás is, de hát ilyesmire most nincsen idő, úgyhogy kénytelen leszel beérni a mai délutánnal. Lúk figyelme most ártudítóra terelődött. Oda lépett hozzá, és felpattintott egy szelvény sapkát, amely mögött számos mérőműszer bújt meg. Ami meg téged illet, folytatta meglepetten füttyentve egyet, nem értem, hogyan tudsz egyáltalán járni még. Na, ezt tisztára a javákra val, mintha fogukat húznák, ha meg kell válniuk egy morzsányi energiától. Legfőbb ideje, hogy feltöltselek! rámutatott egy jókor áramtöltőre a közelben. Ártudító követte a mozdulat irányát, süttyentett egy rövidet, és odakacsázott a ládaforma szerkentjühöz. Rövid keresés után meglelte a megfelelő kábelt, önműködően felkatintotta az egyik szelvényét, és a háromágú dugót, Belenyomta a képébe. Sripió közben már odasétált a hatalmas teknőhöz, amely majdnem színüli tele volt aromatikus tisztítóolajjal. Meglepően emberi sóhajjal lassan belereszkedett a tartályba. Jók legyetek! intette őket Lúk, miközben elindult egy aprócska két személyes szöcske felé. A fürge kis szuborbitális űrjármű ott pihent a garázsmiei hangárnak kiképzett részében. – Nekem más dolgom van. Elég szerencsétlen módon Lúkot még akkor is bix való legutóbbi beszélgetése foglalkoztatta, úgyhogy néhány óra múltán is csak alig valamit végzett el napi teendői közül. Most is a barátja távozása járt az eszében, ahogy... Gyöngét kézzel végig simította a szöcske sérült bal vezérsékján, azon, amelyiket a múltkor tettünkre, amikor őrülten száguldozottva, csavarokba és orsókba gabajodva egy képzeletbeli tívadásznyomában abban a szűkhegyszorosban. Akkor történt, hogy egy hirtelen felbukkanó, kiálló szírt valósággal leborotválta a vezérsékját akár egy energiasugár. Hirtelen felszaladt benne a pumpa. Szokatlan hevességgel vágott oda egy elektromos csavarkulcsot a közeli munkapadhoz. Ez egyszerűen nem járja! – tört ki, mint egy magának. – Bigstech igaza van! – vette alába a hangerőt, elfancsalódva. – Az életben ki nem jutok innen. Amíg ő felkelést tervez a császárság ellen, addig én itt csücsülök ezen a penészette farmon. – Parancsol, uram? – Lúk meglepetten megperdült a sarkán, de csak a magas robot volt az szrép jó, Mostani megjelenése és az első találkozásukor alkotott kép között melbevágó volt a különbség. Az erős olaj megtette a hatását. Megszabadulva a rátapadt mocsoktól, maszattól, a bronzöt vezet káprázatosan csillogott a mennyezeti lámpainak a fényében. Segítségére lehetek valamiben? kérdezte a robot készséges buzgalommal. Luke elégedetten vette szemügyre a gépes közben, észrevétlenül apadni kezdett a haragja. Minek is vág érthetetlen mondatokat egy robot fejéhez? Nem hiszem, válaszolta. Ha csak az idő múlását sietetni nem tudod, és előbbre hozod az aratás idejét. Vagy esetleg... Térsűrítéssel el nem varázsol innen erről a homokbuszkáról. Hovenbácsi, orra elől! A gunt egy még, oly bölcs robotnak sem volt könnyű elértenie, Szripió tehát tárgyilagosan mérlegelte a kérdést, mielőtt válaszolt volna. Ez igen valószínűtlen, uram! Én ugyanis csak egy harmadik osztályba sorolt robot vagyok, és meglehetősen kezdetleges fogalmaim vannak az olyasmiről, mint mondjuk a transzatomfizika. Hirtelen, mintha rázudult volna az utóbbi néhány nap megpróbáltatása. Sőt, ha már itt tartunk, fiatal úr, folytat a és közben úgy tekintett körbe, mint aki csak most csöppent ide. Még azt sem tudom, hogy melyik bolygón vagyok. Lúk kesernyésen felkacagott és gúnyolódva így felelt. Haj, ha ennek a világegyetemnek egyáltalán van valahol egy fényes központja, akkor ez a bolygó esik a legtávolabb tőle. Értem, Lúk úr! Hagyd el nyugodtan az urat, szól is egyszerűen Lúknak! rázta meg ingerülten a fejét a fiatalember. A bolygónknak pedig Tatúina neve! Hálásan köszönöm, Lúk úr! Luke, hajtotta meg a fejét Sripio. Az én nevem C. Sripio, az emberrobot kapcsolatoknak vagyok a specialistája. Fém hüvelykújjával, mint egy mellékesen hátrabökött a töltő felé. Az pedig a társam, Arthur D. Örvendek Örvendeg, mondta könnyedén Luke. Úgy szintén Arthur. Átsétálta garázson a töltőhöz. Ellenőrizte az egyik műszert a kisebb robot nyitott melső szelvényében, és elégedetten dörmögött egyet. Amikor odanyúlt, hogy kihúzza a töltőkábel dugóját, megláthatott valamit, amitől ráncok futottak össze homlokán. Közelebb hajolt. – Valami baj van, Luke? – érdeklődött Szrépió. Luke odalépett az egyik közeli szerszámtáblához, s leemelt róla egy parányi, variálható karú szerszámot. Mindjárt meglátjuk, Srípio. Visszament a töltőhöz, és egy kromozott végű alkalmatossággal mutatni kezdett egy kis robot fejében. Időnként visszavisszahőkölt, amikor az ügy egy kis szerszámros dadarakákat pecintett ki a levegőben. Srípio érdeklődéssel figyelte Lúkot, ahogy dolgozik. Valami különös szénszerű anyag borítja az alkatrészeit, amilyet még sohasem láttam. Az ember azt hinné, hogy történt veletek egy más az utóbbi időben. Nem is vitás, uram, ismerte el Szrépió, aki ismét elfelejtette elhagyni a tiszteletadó szócskát. De Luke ezúttal jobban el volt foglalva sem, hogy igazítsa. Néha elcsodálkozom azon, hogy egyáltalán olyan állapotban vagyunk, amilyenekben vagyunk. Tette hozzá, mint egy elkésett megjegyzésként, igyekezvén kitérni Luke kérdésének az éle elől. Mert ugye itt van ez a felkelés is, meg minden. Sripionak úgy rémlett, hogy minden óvatossága ellenére is sokat mondhatott, mert Luke szemében már már a javákéhoz hasonló villanást vett észre. Hogyan? Te tudsz a császárság elleni felkelésről? kérdezte követelően Luke. Bizonyos szempontból vallotta be kelletlenül Sripio, Pontosan a felkelésnek köszönhetjük, hogy az ön szolgálatában állhatunk. Tudni illik, menekültek vagyunk. Azt már nem tette hozzá, hogy honnan. Nem, mintha az érdekelte volna a lúkot. Menekültek? Ezek szerint mégiscsak űrcsatát láttam. Felindultan szaggatott kérdésözön zúdított óra. Mondd meg, honnan jöttök, hány csatában voltatok? Hogy áll a felkelés? Komolyan veszi a császárság? Sok szétrombolt hajót láttatok? Ha kérhetem, kísér lassabban, uram, esengedsz Répió. Ön félreérti a helyzetünket. Mi csak ártatlan kívülállók voltunk. A mi kapcsolatunk a felkeléssel, hogy úgy mondja, mindössze felszínez természetű volt. Ami a csatákat illeti, nos, végig csináltunk egy párat. De ezt nehéz megmondani, ha az ember nem volt közvetlen érintkezésben a harci gépezettel. Diszkréten vállat vont. Ezen túlmenően azt hiszem, nem sokat mondhatok, szeretném emlékeztetni, uram, hogy én alig vagyok több kifinomult tolmácsnál, és nem a legerősebb oldalam a mesélés meg történetek előadása. Ahhoz pedig végképp nem értek, hogy a megtörtént eseményeket kicifrázzam. Végeredményben prózai robot vagyok semmi több. Lúk csalódottan elfordult, és folytatta tud tisztogatását. További kapirgálás olyan rejties valamit tárt fel, ami egyszerűen magára vonta Luke teljes figyelmét. Két áramkörtábla közé, amelyek rendes körülmények között érintkezésben kellett volna, hogy legyenek, szorosan beékelődött egy kise fémszilánk. Luke letette a finom kis szerszámot, és elindult, hogy keressen egy nagyobbat. – Ej, ej, kis barátom! – dünnyögte. – Jó alaposan beszerült neked ide valami? – egy persze sem hagyta abba a piszkágatást, de figyelme félig, meddig ismét szrépió felé fordult. Mondd csak! Őr voltatok, ti vagy! Hatalmas recsenéssel végül is engedett a fém, s visszarúgó ereje valósággal feldöntötte lúkot. Felpattant, és már éppen káromkodni készült, de hirtelen mozdulatlanná dermedt. Az ártó egység elején valami vibrálni kezdett. Megjelent egy háromdimenziós kép, méretre kisebb, ugyan egy harmad négyzetméternél, de igen élhes kontrasztú. A doboz alakú képben olyan finom vonású arc tűnt föl, hogy Luke néhány másodperc elteltével azon vette észre magát, hogy levegő után kapkod. Tudnélik elfelejtett levegőt venni. A felületi élesség ellenére a kép vibrált és bizonytalanul ugrált, mintha a felvételt septében készítették, stáplálták volna be. Luke egyre csak bámulta a garás hétköznapi környezetébe kivetített furcsa, idegen színeket, és kérdezni akart valamit, de nem jutott hozzá. Az arcom megmozdultak az ajkak, és a lány megszólalt. Pontosabban, mintha megszólalt volna. Luke tudta, hogy a hang valahonnan ártudított tömzsi testéből jön. – Obi-Wan Kenobi! – mondta esdekelve a fátyalos hang. – Segíts rajtam! Te vagy az egyetlen reménységem! Egy elektromos recsegés egy pillanatra összezilálta a képet. Aztán kitisztult, megint se hang megismételte az előbbit. – van Kenobi, te vagy az egyetlen reménységem! A hologram reszkető zúgással folytatódott. Luke még egy percig ültött néma csendben, találgatva, vagy vajon mit lát, aztán odaszólt az ártó egységnek. – Mi ez az egész Ártuditu?" A tömzsi kis robot arra lépett, a négyszögletes kép ment vele, és csipogott valamit, ami halványan félénk válaszra emlékeztetett. Sripio láthatóan ugyanolyan értetlenül állt a jelenség előtt, mint Luke. – Mi ez? – kérdezte élesen előbb a beszélő arcképre, majd Luke-ra mutatva. – Nem hallod? Kérdeztek tőled valamit! – mi ez, vagy ki ez? Honnan kerítetted elő, és minek? Az ártú egység meglepett csipogást csalt elő magából, mint aki maga is most vette észre a hologramot. A csipogást pedig sivítva áramló információáradat követte. Sripió megemésztette az adatokat, megpróbálta összeráncolni a homlokát, nem ment neki. Beérte hát annyival, hogy a hangjával fejezze ki tanástalanságát. Ragaszkodik hozzá, hogy semmi értelme az egésznek. Pusztán valami hibás működés eredménye csupa régi adat. Már rég le kellett volna törölni a szalagot, csak elfelejtkeztek róla. Szerinte fölösleges foglalkoznunk vele. Ezzel az erővel azt is mondhatta volna luke hogy ne foglalkozzon vele, ha véletlenül rákcsálók fészkébe botlik a sivatagban. Ki ez a lány? követelte a magyarázatot, s még pedig megigézve bámulta a hologramot. Csodálatosan szép. Gomolyan nem tudom, hogy ki, be becsületesen szrépjó. Úgy rémlik, mintha a legutóbbi utunkon láttam volna. Amennyire vissza tudok emlékezni, meglehetősen fontos személy lehetett. Nincs kizárva, hogy a dolognak köze van ahhoz, hogy a kapitányunk kapcsolatban állt. Luke leintette, és gyönyörűségben elmerülve figyelte, hogy az érzéki ajkak újra és újra elismétlik azt a mondattöredéket. Van még valami ezen a felvételem? Mintha valami még hiányozna róla. Luke felpattant, és az árt felé nyúlt. A robot hátrálni kezdett, és olyan kétségbe esett a fütyögött, hogy Luke megtorpant, és leengedte a belső műszerek felé kinyújtott karját. Sripio egészen elképett. Viselkedj, ártu! róta meg végül is a társát. Még a végén megint bajba keversz minket. Szip fejében ismét rémképek jelentek meg arról, hogy mint együttműködésre alkalmatlanokat, mindkettőjüket szépen összepakolják és visszaküldik a javáknak. Ez elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy megpróbálkozzon egy ideges rángással. Nincsen semmi baj, ő a mi új gazdánk. Slipjó lúkra mutatott. Nyugodtan megbízhatsz benne. Érzem, hogy csak a javunkat akarja. Díj látszott. Aztán egy hosszú adatot fütyült és csipogott oda a barátjának. Tehát? – sürgette türelmetlen lúk. Slipjó nem válaszolt azonnal. – Azt mondja egy bizonyos Obi-Wan Kenobi tulajdona, aki itt lakik valahol ezen a bolygón. – Mi több ezen a környékem? – a mondat töredék pedig, amit az imént hallottunk, rész egy üzenetnek, amely ennek a személynek szól. Megmondom önnek őszintén, uram, lassan a fejét jó. Fogalmam sincs róla, hogy mit hord ez itt össze. A legutolsó gazdánk Colton kapitány volt. Nem emlékszem rá, hogy Arthur valahely is említette volna, hogy volt egy előző gazdája is. Obi-Wan meg aztán végképp nem hallottam soha életemben. Persze nem meg meggondolom, mi mindenem mentünk keresztül, fejezte be bocsánat kérően. Attól tartok, kisé összekuszálódtak a logikai áramkörei. Kimondottan különcködik az utóbbi időben, és miközben Luke elgondolkozott a dolgok ijetén állásán, Szrépió kihasználta az alkalmat, hogy villámló tekintettel próbálja jobb belátásra bírni ártut. Obi-Wan Kenobi. Kismételgette Luke elgondolkozva. Egyszerre csak felderült az arca. Csak nem. Lehet, hogy az öreg Ben kenobira céloz. Tessék, uram, sápítozott szrépió feletté meghökkenve. Úgy érzem, hogy ön tényleg ismer egy ilyen szemét? Nem egészen, ismerte be Luke valamivel kisebb lelkesedéssel. Obi-Wan nevűt nem ismerek. Az öreg Ben viszont itt él való a nyugati dűnetengerszélén. Amolyan helyi nevezetesség, sivatagi remette. nem bácsinak, meg néhány más gazdának az a véleménye, hogy varázsló. Néha néva felbukkan, jön csereber Mindazonáltal ritkán beszélek vele. A bácsikám rendszerint elzavarja a háztól. Megállt, tekintete ismét a kisebb robotra tévedt. De arról még sohasem hallottam, hogy az öreg Bennek lenne egy robotja. Én legalábbis nem tudok róla. Luke pillantását ellenállhatatlanul visszavonzotta a hologram. Bárcsak tudnám, ki ő. Biztosan fontos személy, kivált, ha igaz, amit mondasz, Répió. Nagyon úgy nézem meg hangjából, is azt érzem, hogy komoly bajban van. Lehet, hogy mégis fontos az az üzenet. Meg kéne hallgatnunk a végét is. Ismét az zártuk belső kapcsolói felé nyúlt, de a kis robot megint kitért előle, és panaszosan cincogott egy sort. Azt mondja, van benne valahol egy biztonsági retesz, ami kikapcsolja az áramkörből az okadatoló szelvényeit, fordított a szrépió. Azt javasolja, hogy ön vegye ki ezt a reteszt, és akkor talán végig el tudja ismételni az üzenetet. Fejezte be bizonytalanul szrípió. De hogy lúg egyre csak az arcképre merett mozdulatlanul, kicsi hangosabban hozzátette még. Uram! Tessék! rezent össze Luke. Ja, igen! Mérlegelte a javaslatot, aztán odament és bekukkantott a nyitott szelvénybe. Ártú ezúttal nem húzódott el. Igen, azt hiszem, látom már. Na no jó, alig, nem kicsi vagy ahhoz, hogy megszökhess, ha kiveszem ezt a biztonsági majd meg ez a kíváncsiság. Ugyan mit üzenhetnek az öreg bennek? Luke kiválasztotta a megfelelő szerszámot, aztán mélyen benyúlt a szabadon lévő két áramkörtábla közé, és kipattintotta a pecköt. Aminek az lett az első eredménye, hogy az arckép se szólt, se beszéd eltűnt. Na tessék! lépett hátra Luke. Kínos szünet következett. Várták, hogy a hologram visszatérjen. Esz ágában sem volt. Hova lettél? Suttogta végül Luke. Vetíts ki újra, és jázd le a teljes üzenetet, ártodító. A robot nagy ártatlanul csipogott egyet, Sripio láthatóan kínosan érezte magát, hogy fordította. Azt mondta: Miféle üzenetet? Srípio mérgesen a társához fordult. Hogy, hogy miféle üzenetet? Tudod te azt nagyon jól? Azt, amelyiknek az imént vetítette elénk a töredékét. Azt, amelyiket olyan féltve őrzöl abban az örökké, rebelliskedő, rozsdeette hasadban, te csökönyös, kiszuperált ócskavas vasrakás. Ártú csak ült, és halkan motyogott maga elő. Végtelenül sajnálom, uram, mondta, vontatott az répjó. De minden jel arra mutat, hogy aggasztó torzulások keletkeztek a racionális engedelmességi modójában. Talán ha. a folyosóról felcsattant egy hang, és félbeszakított a szépiót. Luke! halad, Luke! Gyere vacsorázni! Luke egy pillanatig habozott, aztán elfordult a rejtélyesen viselkedő kis robottól. Oké, megyek már berunéni, kiáltott vissza a nényének. Falkabra fogta a hangját, amikor Srípiohoz fordult. Próbálj megcsinálni vele valamit, nem sokára jövök vissza. Az imént kiszedett biztonsági reteszt a munkapadra dobta, és kisietett a garázsból. Amint Luke kitette a lábát, neki támadt alacsonyabb társának. Én a helyetben fontolóra venném a dolgot, és lejátszanám neki az egész felvételt. Mennydörögte, és sokat mondóan az egyik szétszedett gépalkatrészekkel borított munkapad fölé bökött a fejével. Különben még fogja azt a kis tisztítópálcát, és magása elő belőled. És akkor nem nagyon fogja nézni, hogy mit vagdos össze benned, ha úgy érzi, hogy szándékosan hallgatsz el előle valamit. Ártu panaszosan csippantott egyet. Nem, felelt szripió, nem hiszem, hogy kedvel téged. A második csipogás sem enyhítette a magasabb mikrobot szigorú hangján. Nem! Én se szeretlek! Negyedik fejezet Beru kivett egy kannát a hűtőből, és kék folyadékot töltött egy köcsökbe. A háta mögül, az étkező helységből folyamatos beszélgetés foszlányai szűröttek ki a konyhába. Szomorúan felsóhajtott. A férje és Lúk között az étkezések alkalmával fellobbanó viták, elmérgesedtek, hogy a fiú nyukhatatlansága egyre jobban eltérítette a földműveléssel kapcsolatos mindennapi tennivalóitól. Folyton oly dolgokon járt az esze, amelyek óvenban, akinél földhöz ragadtabb gazdát elképzelni is nehéz lett volna, növekvő ellenérzést váltottak ki. Berunéni visszatette a testes kannát a hűtőbe, a köcsögöt egy tálcára helyezte, és visszasietett az étkezőbe. Berúnéni nem volt éppenséggel éles teremtés, mégis valami ösztönös megérzéssel tudta, hogy milyen fontos szerepet tölt be ebben a családban. Ő volt a villámhárító. Amikor jelen volt, egyre lett lúgban és ovenban a felhalmozódó energia, de ha kelleténél hosszabb időre magukra hagyta őket, akkor bum. Belépett az étkezőbe. Az asztalon álló tányérokon az aljukba beépített kondenzáló egységek tartották melegen az ételt. Abban a szempillantásban mindkét férfi leeresztette hangját, csak beszélgetésettől civilizált emberi társalgásra kezdett emlékeztetni. Témát változtattak. Berunéni úgy tett, mint aki semmit sem vett észre. Azt hiszem, azt az ártu egységet lopta valaki, óven bácsi mondta éppen Luke, mintha csak egész idő alatt erről beszélgetett volna. A nagybátyja a teljes köcsögért nyúlt, s Teri válaszolt. A javák az égvilágon mindent ellopnak, ami mozgatható, Luke. Ne felejtsd, hogy alapjában véve, míg a saját árnyékuktól is megijednek. Ahhoz pedig, hogy valódi tolvajá váljanak, számolniuk kéne azzal, hogy üldözőbe veszik, és felelősségre vonják őket. Erre pedig alig, ha vállalkoznak. Miből gondolod, hogy lopták azt a robotot? Először is túlságosan jó állapotban van ahhoz, hogy esetleg valaki a szemétre dobta volna. Miközben tisztogattam, kivetített egy hologram felvételt, amin Luke igyekezett leplezni ijedelmét, hogy így elszólta magát. De ez nem is fontos, fűztehozás sietve. Valójában azért hiszem azt, hogy lopták, mert egyre azt hajtogatja, hogy valami Obi-Wan Kenobi nevű egyénnek a tulajdona. Aliken az ételben vagy talán a tejben lehetett valami, ami lúg bácsikájának a torkánakat. Persze az sincs kizárva, hogy fancsali képe az imént említett furcsa személyiségről alkotott véleményét tükrözte. Akárhogy is tovább evett, de nem pillantott az unoka Luke úgy tett, mint aki észre se vette az undor szemléletes megjelenését nagybátya arcán. Az jutott az eszembe, folytatta elszántan, hogy talál az öreg belre utal. A keresztnév ugyan nem stimmel, de a másik megegyezik. Hogy a bácsi álhatatosan továbbra sem felelt, Luke nyíltan neki szegezte a kérdést. Te nem tudod, hogy kiről lehet óven bácsi? Meglepő módon a nagybátyja inkább látszott zavartnak, mint sem dühösnek. Nem érdekes, dörmögte egyre kerülve Lúk tekintetét. Rég elfeledett névez. Hidegesen fészkelődött a székén. És mindig csak bajt jelent. Lúk azonban mit sem törődött a burkolt figyelmeztetéssel, és tovább erőltette a dolgot. Hát akkor talán valami rokkona lehet az öreg bennek? Nem tudtam, hogy vannak rokonai, de csak tarts távol magadattól a vén méregkeverőtől, hallod-e? tört ki a bácsikája, ügyetlenül megfeledkezve a józan zenérvelős előnyeiről. Óben, próbált halkan beavatkozni berunéni, de a nagy darab gazda nyersen letorkolta. Beru, ez most fontos dolog! Nem ez az első eset, hogy kenobiról beszélünk. Fordult vissza az unokaöccse felé. Megmondtam neked, hogy ostoba vén ember, veszélyes és rosszakaratú, Jobb nem kezdeni vele. Berunéni könyörgő pillantása valamennyire csillapította az indulatát. Annak a robotnak semmi köze hozzá, nem is lehet, morogta félig meddig magának. Felvétel, piha! Na mindegy, holnap elviszed a gépet Anchorheadbe, és csináltasz neki egy agymosást. Nagyot horkantva, óven végül is elszántam visszafordult, félbehagyott vacsorájához. Akkor majd vége lesz ennek az egész ostobaságnak. Mit bánom én, hogy ő szerinte honnan jött? Tisztességgel megadtam az árát, attól fogva pedig a miénk. Kész passz. Ne is, ha mégis valaki másnak a tulajdona, Lukot sehogy se hagyta nyugodni a dolog. És teszem fel! Egyszer csak megjelenik ez az Obi-Wan, vagy kicsoda, hogy elvigye. Ha azt ugyan nem teszi, jelent meg egy felbukkanó emlék hatására valami bánatos ugyanakkor gunyoros kifejezés Owen arcán. Nem hinném, hogy él még. Körülbelül akkor halhatott meg, amikor apád. Jókor a falatot gyömöszölt a szájában. Most pedig elég legyen mára. Akkor hát mégiscsak élő személy volt, dörmögte maga elé, lúg, a tányérjába bámult. Ismerte a pámot. tette hozzá vontatottam. Azt mondtam, elég legyen, csattant felóven. Ami ezt a két robotot illeti, te csak azzal törődj, hogy holnapra munkaképesek legyenek. Ne felejtsd! Az utolsó fillérjeinket öltük beléjük. Meg se vettem volna őket, ha nem szorít úgy az aratás. A kanalával megfenyegette Azt akarom, hogy reggel munkába áll a déli dűlőben az öntöző egységeknél. – Tudod – válaszolta elgondolkodva lúg – azt hiszem, kitűnően be fognak válni a robotok. Olyannyira, hogy én – egy pillanatra habozni látszott, és lopva a bácsikájára sandított. Szóval azon a megegyezésünkön gondolkoztam, hogy még egy szezonra itt maradok. A nagybátya egy szót sem szólt, így hát Luke belevágott, amíg még el nem hagyja a bátorsága. – Ha a robotok csak válnak, akkor a jövő évre beadom a felvételi kérelmemet az akadémiára. Óvennak elborult az arca, de a felháborodását megpróbálta az étel mögé rejteni. – Szóval be akarod adni a felvételi kérelmedet jövőre, úgy érted alatás után? Most már több, mint elég robotod van, s mind kitűnő állapotban ki fogják bírni. Robotom az van, bologatott a Bácsi. de robotok nem helyettesíthetik az embert, Luke, te is tudod. Éppen aratáskor van a leginkább szükségem rád. Csupán még egy szezonról van szó ezután, félrenézett, és mérge már elpárolgott. Lúg csak piszkálgatta az ételt, nem evett egy falatot se. Hallgatott. Ide figyelj, mondta neki a bácsi. Életünkben most először van a lehetőségünk, hogy összekaparjunk valamit. Megkeresünk annyit, hogy a következő szezonra felvehetünk néhány bérest. Nem robotot, embert. Akkor majd elmehetsz az akadémiára. Beszéd közben elelakadt. Nem volt szokva hozzá, hogy könyörögjön. – Szükségem van itt rád, Lúk! – Ugye érted, amit mondok? – Még egy év! – hajtogatta magáért konakul Lúk. – Még egy év! Atyaisten, hányszor hallotta már ezt, hányszor játszották el ugyanezt az ostoba színjátékot, mindig eredmény nélkül. Abban a hitben, hogy Lúknak végre megjött a jobbi esze, óven csak úgy félváról söpörte le az ellenkezését. Ugyan már! Úgy elszállt az idő, észre se veszed. Luke váratlanul felpattant, és alig érintett tányerját félrelökte. Ugyanezt mondta tavaly, és amikor Bix elment. Sarkon fordult, és szinte futva elindult kifelé. Luke, hová mész? kiáltott utána aggódva a nagynénye. Ha így megy tovább, sehová! válaszolta Luke fagyosan, mélységesen elkeseredve. Aztán tekintettel nénye érzékenységére még hozzátette. Meg kell még tisztítanom azokat a robotokat, ha azt akarjuk, hogy holnap reggel munkába állhassanak. Ahogy Luke kilépett, összesűrűsödött utána a csönd az étkezőben. Férjes és feleség gépjesen folytatta a táplálkozást. Végül aztán Berunéni néni abbajta az étel ide-oda tologatását a tányérján, felpillantott és komolyan így szólt. Nem tarthatod itt örökre. A pajtársai, akikkel együtt nőtt fel, már majd mind elmentek, hiszen láthatod, milyen sokat jelent neki az akadémia. Jövőre elintézem neki, mondta fásultan a férjem. Ígérem, ha lesz elég pénzünk, vagy talán az azután következőre. Luke egyszerűen nem való gazdának, Óven. folytatta eltökélten az asszony. Érzd meg, soha se lesz belőle gazda, akárhogy is erőlteted! Lassan megrázta a fejét. Nagyon is az apjára ütött. Egész este most először Óvel lárs komolyan eltöprengett, és gond terhelt volt az arca, ahogy Luke hűlt helyére pillantott. Én is ettől félek, suttogta. Luke kiment a felszínre. Ott állt a homokon, és nézte, ahogy a tatuin iker napjai közül először az egyik, aztán fokozatosan a másik is lebukik a távolba vesző dűnék sora mögött. A sűrűsödő homályban előbb aranyszínűre, majd rozsdabarnára végül lángoló vöröses narancsárgára váltott a sivatag színe, hogy azután végleg megpihenjen az esti szirkületben. Nem sokára kizöldül majd a homok, most először, amióta az eszét tudja, és táplálékot adon növények dúgják ki a fejüket a szemcsék közül. Az örökké sivár ugaron oázis lesz. A gondolatnak kellemes izgalmat kellett volna ébreszteni a lúban. Ugyanúgy át kellett volna járnia a feszült várakozás bizsergésének, ahogy a bácsikáját mindig is átjártam, amikor a közelgő aratásról beszélt. Lúk azonban nem érzett mást, csak közömbösen tátongó, hatalmas űrt a bensejében. Most már valahogy az se izgatta, hogy életében először nagyobb összeghez juthatsz. Ugyan mihez kezdjen a pénzzel, Anghorhead-ben, vagy ami azt illeti akár az egész Tatuinon. Valahol a lelke mélyén valami egyre jobban lázadozott a kielégítetlenségtől. Ez ugyan így volt a legtöbb társával is, de valami számára érthetetlen okból ő benne sokkal nagyobb erővel jelentkezett ez az érzés, mint a barátaiban. Közben röpke, hűvös fuvallatokkal a sivatag fölé kúszott az éjszaka fel a szárán. Leporolta a nadrágjáról a rátapadt homokszemséket és leballagott a garázsba. Talán ha a robotokkal foglalatoskodik, az segít szertefoszlatnia a zavaró lelkiismeret fordalást. Vizsgálódva tekintett körül a helyiségben, de első pillantásra minden mozdulatlannak látszott. Egyik új robot sem volt a közelben. Luke enyhén összeráncolta a homlokát, aztán elővette az övéből egy ügyes kis távirányított, és megnyomott néhány gombot a műanyag fedélen. A dobozka mély hangon zümmögni kezdett. A hívás előcsalta a magasabb robotot, Szripiót. Valósággal felkiáltott meglepetésében, ahogy előugrott a szöcske mögül. Lúk elindult felé, meghökkenése kiült az arcára. Mi az ördögnek bújtál be oda? A robot támolyogva botorkált elő a gép orra mögül, láthatóan teljesen kétségbe volt esve. Akkor tűnt föl Lúknak, hogy a távirányító hívó jele ellenére még nyoma sincs az egységnek. Távol Távollétének oka, vagy valami hasonló, kéretlenül kezdett ömleni szrépjóból. Nem az én hibám, bizongatta vadul a robot. Nagyon kérem, ne állítson le. Én mondtam neki, hogy ne menjen el, ő a hibás, hold biztos, hogy működési zavara van. Valami teljesen megkeverhette a logikai áramköreit. Egyre csak azt hajtogatta, hogy neki küldetése van, uram. Életemben nem találkoztam még ilyen nagyzási hóborban szenvedő robottal. nem is értem, hogyan kerülhet ilyesmi az elméleti mérlegelő központjába, egy olyan egyszerű gépnek, mint az ártu egység, és úgy érted, Lú csak hápogni tudott. Igen, uram, elment. És még én magam vettem ki a biztonságire reteszét. dünnyögte a Lúk. Lelki személy előtt megjelent a nagybátya arca. Az utolsó filérénket öltük bele ezekbe a robotokba, mondta nem is olyan rég. Luke kirohant a garázsból, és vadul kereste a nem létező okot, vajon miért bolondulhatott meg az ártu egység. Szrépió szorosan a sarkában holóolt utána. Luke egy kiálló homokkövön állt meg, amely a legmagasabb pont volt az otthonuk közelében, s ahonnan áttekinthette az egész környező vidéket. Övéből előrántotta, nagy becsben tartott távcsövét, kémlelni kezdte a sevesen sötétedő láthatárt, hát ha megpillant valamit, ami kicsi, fémes háromlábú, s teljesen elment a gépi esze. is felkaptatotta a homokban, és odaállt Luke mellé. Ez az ártó egység se jó másra, csak hogy bajt hozzon az ember fejére, nyögte. Ezek az asztromechanikai robotok néha annyira felrúgják a szabályokat, hogy az egyenesen érthetetlen a számomra. Lúk végül leengedte a messzelátot, és dárgyilagosan ennyit mondott. Hát, nincs sehol. Dühösen belerúgott a földbe. A fen egyemeg. Hogy is lehetett olyan ostoba, hogy hagytam magam így csőbe húzni, és levettem azt a reteszt. Owen bácsi, megöl, ha megtudja. Bocsásson meg egy kérdést, uram. Kockáztatta meg a reménykedő szripjó, akit a táncoló javák szörnyű víziója gyötört. Nem mehetnénk esetleg utána? Lúk megfordult. A feléjük nyomuló sötétség falát fürkészte. Éjszaka nem. Túl sok az ólálkodó taszken ilyenkor. A javák egy csöppet se izgatnak, de a homok lakó. Nem, sötétben szó se lehet róla. Várnunk kell reggelig, akkor majd elindulunk megkeresni a nyomát. Kiáltás harsant odalentről. Luke! Luke! Elkészültél végre azokkal a robotokkal? Le akarom kapcsolni az áramot éjszakára. Kapcsol csak! Válaszolta Luke, megkerülve a kérdést. Néhány perc, és jövök óván, bácsi! Még egyszer visszafordult, hogy utoljára végig pillancson a sötétbe borult horizonton. Na, én aztán jól benne vagyok a... Dűnyögte maga elé. Ez a nyavajás kis robot alaposan elintézett. Ajaj, az ilyesmiben ő verhetetlen uram! Kontrázott neki szrép jó, vidám vidámsággal. Luke savanyú pillantást vetett rá, aztán mindketten megfordultak, és lementek a garázsba. Lúk! Lúk! Óvem még egyre dörgölve az álmot a szeméből, bebekukkantott ide is, oda is, és közben nyakizmaid gyömöszölte. Hol kújtoroghat az a gyerek ilyenkor? Ált meg értetlenkedve, hogy sehonnan sem érkezett válasz. Nem mozdult semmi az egész házban, pedig már odafönt is körülnézett. Lúk! kiáltotta újból. Lúk, lúk, lúk! A falak incselkedve visszhangozták a nevet. Dühösen sarkon fordult, és szápora léptekkel visszament a konyhába, ahol Beru éppen a reggelit készítette. Láttad már lúkot ma reggel? kérdezte Owen olyan halkan, hogy csak tellett tőle. Igen? mondta futó pillantást vett fel rá Beru, aztán visszafordult a munkájához. Azt mondta, még van néhány elintézni valója, mielőtt kimegy a déli dűlőbe, úgyhogy korán elment. És meg se várt a reggelit? húzta össze a szemöldökét gontérhelten óven. Ez nem az ő formája. És a robotokat magával vitte? Úgy rémlik, az egyiket legalábbis biztosan láttam vele. Na jó, latolgatta a dolgot óven. Ideges volt, de végül is nem talált semmi kivetni valót. Jó lesz vigyázni magára, mert ha nekem délig nem hozza azokat az öntözőberendezéseket a dűlön, hát a gatyánk is rámegy. Sima fehér alcél mögé rejtett arc bukkant elő a félig már betemetett mentőkabinból, amely most már szervesen hozzátartozott az egyik a környező dűnék közül kise kiemelkedő homokdom gerincéhez. A hang megkönnyebbült volt, bár fáradt. Semmi, szólt ki a katona körben állott társainak. Se szalag, se semmi jele, hogy lett volna benne valaki. Elernyedő kezek engedték le a tüzelésre készen tartott nagy erejű kézi fegyvereket erre a híre. Az egyik romosztagos megfordult, és oda kiáltott egy közelben álló tisztnek. Biztos, hogy ez az a kabin, amelyik a lázadók hajójáról szállt fel, de nem találtunk semmit se a fedélzetén, uram. Pedig épségben ért földet, dünyögte Magáli a tiszt. A leszállást elvileg végezhette ugyanaz az automatika, de ha csak ugye működési zavar miatt szállt fel, akkor az automatikát se kapcsolhatta be. Itt valami nincs rendjén. Jöjjön csak ide, uram! Szólalt meg egy hang. Itt a magyarázat, hogy miért nincs semmi a fedélzetén, még egy apró jel sem, ami az életre utalna. A tiszt arra felé fordult, és néhány lépést tett egy másik ruhamosztagos felé, aki ott térdelt a homokban. Egy tárgyat tartott a tiszt orra elé, megcsillant rajta a napfény. Egy robotnak a borító lemeze, ismerte fel a tiszt. Miután gyors pillantást vetett a fém darabkára. Parancsnok és beosztottja, jelentőség teljesen egymásra néztek. És aztán a szemük egyszerre fordult Észak felé, az égre törő a irányába. A kavicsa keveredő finom homok daraszerű között alkotott a terepsikló zümmögő, taszító turbinái alatt, hogy ott siklott a tatuin hullámokba gyűrödő homok sivataga felett. Olykor egyén megbillent a gép, amikor a terepen mélyedés vagy kisebb emelkedő került alá, hogy azután ismét egyenletes síklásba térjen vissza, vagy pilótája korrigálja a pályáját a talajváltozásainak megfelelően. Luke kényelmesen elterpeszkedett az ülésen, és rendkívül élvezte a szokatlan tétlenséget, miközben Sripió ügyesen kerülgette az erős kis géppel a homokdombokat és a kiálló ziklákat. Egyszerű gép létedre, igen ügyesen bánsz a terepsiklóval, jegyezte meg elismerően. Köszönöm szépen, uram, válaszolta a megdicsőült srépió, miközben egy percese vette le szemét a feléjük tájról. Nem hazudtam az ön nagybátyának, amikor azt állítottam, hogy sokoldalú vagyok. Nyugodtan mondhatom, nem egyszer olyan körülmények között kellett már helytállnom, hogy a tervezőimnek is leesett volna az állóka látják. Valami megpendült a hátuk mögött, majd még egyszer. Luke a homlokát ráncolt és hátrahajtotta a vászontetőt. Néhány percig matatott valamit a motorházban, amitől megszűnt a zaj. Most jobb? Kiáltotta előre. Srippio visszaintett, hogy a beavatkozás megtette magáét. Luke visszamászott a pilótaülésbe és újra a fejük felé húzta a vászontetőt. Némán hátra a szeméből szélborzolt a haját és a figyelmét ismét az alájú futó sivatagi tájra irányította. Az öreg Ben Kenobi állítólag valahol errefelé él. Bár senki sem tudja biztosan, én csak azt nem értem, hogyan juthatott ilyen messzire az az ilyen rövid idő alatt. Levertnek látszott. Biztosan ott volt valahol a dűnék között, csak nem vettük észre. Hiszen akárhol lehet, és most már óvembácsi lassan idegeskedni kezd, hogy miért nem jelentkezem a déli dűlőről. Sripiu egy pinatra elgondolkozott, aztán megkérdezte. Nem segítene, ha azt mondaná neki, uram, hogy minden az én hibámból történt? Luknak láthatóan feletté megteszett a javaslat. Dehogy nem, biztosan. Terád most úgyis sokkal nagyobb szüksége van, mint rám. Legfőjebb egy-két napra leállítani, esetleg adatna neked egy részleges agymosást. Micsoda? Leállítani? Agymosást? Sripi a villám gyorsan válaszolt. Bár ahogy jobban meggondolom, uram. Ártú még most is a helyé lenne, ha ő nem veszik ki a biztosító modulját. Lukot azonban pillanatnyilag sokkal fontosabb dolog foglalkoztatta annál, sem, hogy a kis robot eltűnésével kapcsolatos felelősség áthárításával törődjön. Vár csak egy percet, tanácsolta szrípiónak, miközben mereven a műszerfalat tanulmányoztam. A fémkereső műszer, mintha mutatna valami, pontosan előttünk. Ilyen messziről képtelen vagyok kivenni a körvonalait, de a méreteiből ítélve nincs kizárva, hogy a mi kis kósza robotunk az. Közelíts rá! A terepsikló megugrott, ahogy Szripjó megrántotta a gyorsítókart, és a benne ülőknek fogalmuk se volt róla, hogy odalentről idegen szemek figyelik a jármű gyorsulását. Azok a szemek odalent nem szerves anyagból voltak, de azért nem voltak teljesen mechanikusok sem. Teremtett lélek meg nem mondhatta volna, hogy pontosan mifélék tekintve, hogy eddig még senkinek sem sikerült, olyan beható ismerettségre szert a taszkenekkel, akiket a tatuin külső területein élő gazdák egyszerűen csak homoklakóknak hívtak. A taszkenek nem engedték közelről tanulmányozni magukat, s a vállalkozó kedvű megfigyelők elriasztására legalább annyira hathatós, amennyire gátlástran eszközöket használtak. Néhány fajkutatónak az volt a meggyőződése, hogy a taszkenek rokonságbrálnak a javákkal. Néhány közül még kevesebben odáig mentek, hogy a javákat egyenesen a homok fejlettebb bálfajának tekintsék. Ezt a feltételezést azonban a komoly tudósok többsége elvetette. Mindkét faj egyformán szorosan a testére csavart rongyokkal védte magát a tatuint kettős napsugárzásától, de a hasonlóságnak itt körülbelül vége is szakadt. Ellentétben a javákkal, akik nehéz, sűrű szövésű köpenyeget viseltek, a homoklakok végtelen csíkokat, köteleket csavartak magukra múmia formán. A javák még a saját árnyékuktól is megijedtek, egy tászkent azonban nem lehetett egy könnyen megfélemlíteni. A homoklakok jóval magasabbak, erősebbek és összehasonlíthatatlanul agresszívabbak voltak. Az emberi telepesek nem kis szerencsére csak csekély számban voltak jelen a tatuinon, és a legelhagyatottabb részekre vonultak vissza, hogy ott folytassák nomád életmódjukat. Az emberek ennél fogva csak ritkán, ha egy volt rá, inkább egyáltalán nem kerültek kapcsolatba a taszkenekkel, akik beérték évente néhány ember legyilkolásával. Tekintettel arra, hogy korábban meg az emberek írtották a taszkeneket. Nem is mindig a józanész parancsát követve, egyfajta hallgatólagos béke jött létre közöttük. Csak kényes egyensúly mindaddig meg is maradta, még egyik sem tetszett előnyre. Az odalent leskelődő két alak közül az egyik úgy érezhette, hogy ezek az ingatag körülmények pillanatnyilag éppen neki kedveznek, s úgy döntött, hogy ebből hasznot is húz. fegyverét a terepsiklóra irányította, de a társa oda kapott, és elrántotta a fegyver csövét, még mielőtt elsülhetett volna. Ebből aztán nagy veszekedés támadt kettejük között. És miközben bosszúvágytól fűtve dühösen vitatkoztak jobbára mással hangzokból áll a furcsa nyelvükön, a terepsikló szépen elhúzott fölöttük. Vagy mert a terepsikló kikerült a lőtávolúból, vagy mert talán a második taszkennek sikerült meggyőzni az elsőt, hirtelen félbeszakították a vitát, s levergöttek a magas hegyhát túlsó oldalán. Odalent szuszogás hallatszott, és gazdáik váratlan felbukkanásától megzavarodva a két bantha egyik lábáról a másikről állt. Mindegyik akkora volt, mint egy kisebb dinoszaurusz, hatalmas szemük volt, és loncsos, vastag szőrük. Idegesen sziszegtek, ahogy a két homoklakó közeledett feléjük, majd a térdükre állva nyerekbe pattantak. Csontropogás, és a két bantha feltápászkodott. Lassan, de iszonyú nagyokat lépve elindult a két irdatlan orszalvú lefelé a meredélyen. Nem kevésbé borzalmas hajcsáraik türelmetlen össztökélték őket. – Hát persze, hogy ő az! – állapította meg Luke félig elégedetten, félig dühösen, amikor az aprócska háromlábú alak közelébe értek. Sripio megdöntötte a siklót, és lendületes ívben talajközelbe ereszkedett egy hatalmas homokkőszordok bejáratánál. Luke előhalázta a puskáját az ülés mögül, és a vállára akasztotta. – Kerülj jelébe Sripio! – adta ki az utasítást. – Örömmel, ura! Az ártu egység szemmel láthatóan észrevette közelettüket, de nem adta jelét, hogy menekülni akarna hiszen amúgy sem szaladhatott volna el a terepsikló elől. Ártú alig, hogy felfedezte őket, egyszerűen megállt és megvárta, amíg a gép elegáns megkerülte. Szrépjó erősen félkezett. Alacsonyan szálló porfelhőt keverte kisebbig robot jobbján. A terepsikló motorjának dübörgése finom zümmögésé halkult. Ahol Szrépjó parkoló állásra váltott, még egy csóhaj és leállt a gép. Lúk óvatosan körülkiemlelt a szurdokban, aztán nyomában szrípjóval, a kavicsos talajra, és odalépett ártudítóhoz. Ha szabad kérdeznem, érdeklődött fenyegető hangsúlyjal – Hová az ördögbe indultál? Halk bocsánat kérő, füttyött feléjük, de a csökönyös kis robot többet nem is igen szólhatott, mert mostantól szrípjó vitte a szót. Lúg gazda, a te jogos tulajdonosod ártó. Hogyan tehet ilyet, hogy egyszerűen csak elcsamborogsz tőle? Most, hogy rád talált, elég legyen ebből az Obi-Wan Kenobi Fogalmam sincs, honnan veszed ezt az ostobaságot meg azt a könyvfacsaró hologramot. Ártó csipogni kezdett valamit, tiltakozásul, de Szripió sokkal jobban fel volt háborodva annál sem, hogy helyet adjon holmi kifogásoknak. És hagyd nekem békét azzal a küldetéssel, micsoda marhaság! Ahelyett, hogy ugrándoznál örömetben, hogy lúgazda gazda nem pukkaszt millió darabra most azonnal, ezen a szent helyen. Hát ennek bizony nem sok az esélye, ismerte el lúk, egy kis lehengerelve szripió számára eddig még ismeretlen bosszú szomjától. Gyerünk! Későre jár. A rohamosan emelkedő napokra nézett. Szívből remélem, hogy sikerül hazaérnünk, mielőtt még óven bácsi végképp elveszti a türelmét. A szabad egy megjegyzést tennem. Át elő egy javaslata a szríp akit láthatóan bosszantott, hogy az R2 egység ennyivel megúszza. Talán nem ártana deaktiválni a kis szökevényt, amíg biztonságban vissza nem érünk vele a garázsba. Fölösleges, majd szépen nyugton marad is. Lúg, átható pillantást vetett a halkan csipogó robotra. Remélem használt neki a lecke. Nincs rá semmi szükség, hogy. Minden átmenet nélkül az eltövetség váratlan felszökent a levegőbe, ami nem volt sekrészség tekintetbe véve három vaskos lábának meglehetősen gyenge szerkezetét. Engeres észvesztően pörgött, tekergőzött, össze-vissza és közben kaotikus szinfóniát adott ki magából, Csupa kétségbe esett füttyöt, sikolt és elektronikus kiáltásokat. Luke nem ilyet meg, inkább fáradtnak érezte magát. Hát ez mi? Most meg mi a baja? Megértette a szrépjónak folytán a béketűrése. Már ő is torkig lett a tökfejű kis szerkezettel. Nem is vitás. Artu véletlenül szerezte meg annak a lánynak a hologramját, amit aztán cselesen arra használt föl, hogy luke kivetesse a biztosító modult. Igen, alig hanem jó látja helyesen a dolgot. Mégis, ha sikerül kipufozni az áramköreit és megtisztítani a logikai kapcsolásokat, tökéletesen használható mezőgazdasági egység válhat belőlem. Csak hogy, ha mindez valóban így igaz, akkor vajon miért nézelődik olyan gondterhelten Sripio körbe-körbe? Artho azt állítja, hogy néhány ismeretlen fajú egyén közeledik felénk dél-kelet felől. Lehet, hogy ez Artu legújabb trükkje, amivel megpróbálja elterelni a figyelmünket, de Luke egyszerűen nem kockáztathatott. Szempillantás alatt lekapta válláról a puskáját és bekapcsolta rajta az energiatelepet. Végig kémlelte a látóhatárt a jelzett irányban, de semmit se látott. De ez nem sokat jelentett, hiszen a homoklakók mesterei voltak az álcázásnak. Lúknak csak most hatolt a tudatáig, hogy milyen messzire jöttek, hogy milyen hosszú ideig repültek a terepsiklóval aznap reggel. Soha életemben nem voltam még ilyen messze a farmtól erre felé, közölt ez ripióval. Azt mondják, borzasztó furcsa dolgok élnek itt. Még nem mindegyikről tudják, hogy miféle. Jobb, ha mindenről feltételezzük, hogy veszélyes, mindaddig, amíg be nem bizonyosodik az ellenkezője. Na persze, a valami teljesen új... A kíváncsiság egyre furdalta az oldalát. Akár így, akár úgy, valószínűleg megint csak ártó újabb cselével állnak szemben. Lássuk, mi az, határozta el magát végül. Óvatosan elindult előre a puskáját lövésre készen, maga elé tartotta, srípjóval a nyomában felkaptatott az egyik közeli dűne gerincére. De arra azért vigyázott, hogy közben egy pillanatra se téveszze szem elől ártut. Amikor felértek a tetőre, hasra vágódott, és a fegyvert felcserélte a távcsővel. Odalent újabb völgykatlan tárolt a szemük elé, a völgy túlsó oldalán pedig szélverte, rozsdásvörös és okkerbe játszó homokkőfel zárta le a kilátást. A messzelátóval lassan végigpásztázta a szurdok aljás, váratlanul két kipányvázott állatot vett észre. – Banták, és a lovasaik sehol. – Szólt valamit, uram? – nyögte lihegve jó, aki csak most érte utol lúkot. A lokomotorjait nem éppen hegymászásra tervezték. Banták, semmi kétség. Súgta oda neki lúka válla fölött, pillanatnyi izgalmában megfeledkezve arról, hogy Sripió alig ha tudja megkülönböztetni a bantát a pandától. Visszafordult a messzelátóhoz, enyhén igazította lencséken. csak, igen, homok, lakók, nem is vitás. Látom az egyiket. Valami nagy és sötét hirtelen eltakarta a látványt. Egy pillanatig azt hitte, talán egy kődarab gurulhatott a messzelátó elé. Dühesen ledobta a távcsövet, és oda nyúlt, hogy félrel ki azt a valamit. A keze hozzáért egy tárgyhoz. Mintha lágy fém lett volna. Egy rongyokba burkolt láb volt az legalább akkora, mint lúk két lába együttvéve véve. Halálra váltam felpillantot és még följebb. A reál meredő és toronyként füléje magasodó alak nem java volt. Úgy látszik, egyenesen a homokból nőtt ki ott az orra előtt. Sripió megrökönyödésében önkéntelenül hátrált egy lépést, és elvesztette a talajt a lába alól. Ízületei panaszosan felsírtak, ahogy hanyat lebukfencezett a dombtetőről, Kövédermet lúk egyre távolodó puffanásokat és csattanásokat hallott, ahogy szrépjó ide-oda ütődve gurult lefelé a lejtőn a háta mögött. A váratlan találkozás okozta meglepetés múltán a taszken megeresztett egy hátborzongató harci üvöltést, és látható örömmel lecsapott a nehéz gaderfivel. A kétélű szekerce úgy hasította volna ketté koponyáját akár egy almát, ha csak sokkal inkább ösztönös, semmint szánnékos mozdulattal maga elé nem kapja a puskáját. A fegyver hárította ugyan a csapás, de ezzel ki is szolgált. A hatalmas szekerce, amelyet alig, hanem egy kibelezett, űrteherhajó roncs fedőlemezéből készítettek, szilánkokra zúzta a puska csövét, s valósággal, fémkonfettivé aprította a fegyver finom művű belső részeit. Luke hátra tántorodott, s azon vette észre magát, hogy hátulról egy meredeken kiugró szikla zárja el az útját. A taszken lassan jött feléje, félelmetes fegyverét magasra tartotta, rongyokba bugyolált feje fölött. Iszonyatos, gurgulázó nevetés tört elő belőle, amelynek nem emberi voltát, még csak jobban kihangsúlyozta, Rostészerű homokszűrő állarcának torzító hatása. Luke megpróbálta hideg fejjel fölmérni a helyzetet, ahogy az önvédelmi tanfolyamon tanították neki. A baj csak az volt, hogy teljesen kiszáradt a szája, remegett a kezei és szinte megbénította a rémület. Szemben a teszken, a háta mögött az a valószínűleg végzetes sziklafal, az agyát valami furcsa érzület kerítette hatalmába, és végül a legkevésbé fájdalmas megoldás mellett döntött. Elájult. Egyik Tászken sem vette észre ártudítót, amikor az apró kis robot befurakodott egy mélyedésbe a sziklák között, nem messze a terepsiklótól. Egyikük lúk testét vonszolta, amikor odaért a terepsiklóhoz, Tompa puffanással lepottyantotta a földre az eszméletlen fiatalembert, és csatlakozott a tárzsaihoz, akik éppen megszállták a szabadon álló gépet. A pótalkatrészek és energiatelepek nagy évben kezdtek röpködni belőle. Időről időre megszakadt a fosztogatás, ahogy összekaptak, húzakodtak holmi, különösen vonzó zsákmányon. Teljesen váratlanul a terepsiklop belső részeinek a szélszedése abba maradt, és a tászkenek félelmetes gyorsasággal beleolvadtak a tájba, izgatottan kémlelve minden irányba. A völgyön kúszafúvallat szösszent végig. Nyugat felől valahonnan a távolból üvöltés hallatszott. Dübörgő, mennydörgő mennykőcsapások visszhangoztak a völgykatlan faláról, idegesen kúszva-mászva leföl egy óriási hangskálán. A homoklakók még ott álltak dermedten egy pillanatig, aztán hangosan üvöltve nyűszítve a félelemtől, szerteszét szaladtak, el a messziről látható terepsiklótól. A hátborzongató üvöltés ismét felharsant ezúttal közelebbről. Addigra a homoklakók már félúton voltak kikötött bantáik felé, amelyek ugyancsak nyugtalanul bögtek, s a kötőféküket rángatták. Bár a hang nem sokat izgatta, Ártudító azért megpróbált még mélyebbre befurakodni a kisüregben. A velőtrázó üvöltés közeledett. Abból ítélve, ahogy a homok reagáltak erre a hömpölygő kiáltásra, valami minden képzeletet felülmúló, írtózatos méretű szörnyetek kellett, hogy legyen az okozója. Egy írdatlan és vérengző szörnyetek, amely nem biztos, hogy meg tudja különböztetni az ehető szervezeteket, az eltetlen gépektől. A helyszínen, ahol még alig néhány perce is vadul cincálták a terepsikló belső részeit, hírmondó sem maradt mostanára a teszkenekből. Ártudító éppen kikapcsolta az összes funkcióját, kivéve az életfontosságúakat, hogy minimálisra csökkentse a zajt és a fényhatást, amikor fokozatosan valami suhogó hang vált halhatóvá. A terepsikló felé tartva, a közeli dűne fölött megjelent egy alak. Ötödik fejezet. Magasnak magas volt ugyan, de cseppecsen félelmetes. Ártú, mint egy belsőleg összevonta a szemöldökét, miközben ellenőrizte a látó áramköröket, és ismét működésbe hozta belső funkcióit. A leginkább öreg emberre emlékeztetett. Az öltözete kopottas, Csukjás köpönyekből állott, amelyről mindenféle apró pánt, felsziazott szerelvény és ismeretlen rendeltetésű műszer csüngött. R2 elektronikus szemével követte az embert, s nem látta semmi jelét, hogy lázáma lenne. Cseppet sem látszott, hogy a férfi veszedelemben forogna. Ellenkezőleg, gondolta Ártó, inkább elégedetnek látszik. Nehéz lett volna megállapítani, hogy a fura jövevénynek hol végződik mindent jótékonyan borított csuhája, és hol kezdődik a bőre. Öreges arca szinte beleolvad homokkal teli szort köpönyegébe, s úgy rémlett, mintha a szakála is csak a mellé lazán csüngő fonaldarabkák folytatása lenne. Ráncos arcán mély nyomokat hagyott egy, a sivatagittól homlok egyenest eltérő, végletese hideg és nyírkos éghajlott. Az arc húsos gyűrődéseiből akár egy kiúró szikla mindent vizslató sasor állt ki. Az orr tövében ülő szemek akár az áttetsző azur kristály. Az öreg ember elmosozott a homok, a por és a szakála mögött, és hunyorogva szemügyre vette a terepsikló mellett aléltan heverő testet. Ártu abban a meggyőződésben, hogy... Homoklakók valamiféle hallási érzékcsalódásnak estek áldozatul, jótékony feledésbe burkolván a tényt, hogy azt a hangot ő is hallani vélte, s nem kevésbé biztosan afelől, hogy az idegen nem akarja lúkot bántani, egy kisé változtatott a testtartásán, hogy jobban lássa, mi történik oda Elektronikus szenzorai alig-alig érzékelték a halknest, amit egy véletlenül arrébb apróska kavics okozott, de a férfi úgy perdült meg a sarkán, mint akit a kígyó csípett meg. Egyenesen odanézett Arthur rejtek helyére, és még mindig az a tartózkodó mosolyült az arcán. – Hé, te ott! – kiáltotta mély, meglepően vidám hangon. – Gyere csak ide, kis barátom! Ne félj, nincs miért! – volt valami egyenes és bizalomgerjesztő ebben a hangban. Meg aztán akárhogy is jobb kapcsolatba kerülni egy ismeretlen emberrel, mint itt maradni egyedül a sivatagban. Ártu kimászott a napfényre, és kacsázva elindult felé, ahol Luke hevert elterülve. A robot hordóforma teste előrehajolt, ahogy közelebbről megvizsgálta az ernyett alakot. Gonterhelt füttyök, és csippantások jöttek a belsejéből. Most az öregember is odalépett lúk mellé lehajolt, és megérintette a homlokát, aztán a halántékát. Az eszméletlen fiatalember ember néhány pillanat múltán megmozdult, és mintha álmában beszélne, motyogott valamit. – Csöppet se aggódj! – mondta az ember. – Mindjárt magához tér. Mintha csak igazat akarna adni neki, lúk újrogni kezdett, Értetlenül maga elé bámult, és azt motyogta. Mi történt? Marad csak nyugodtan, fiam, utasította a férfi, és közben leült a sarkára. Kicsit sűrű napod volt. Az arcán ismét megjelent az a kisfiús mosoly. Nem is tudod, milyen szerencsés vagy, hogy a fejed még a nyakadon van. Luke körülpillantott, s a tekintete végül a föléhajló öreges arcon állapodott meg. A beli hasító felismerés szinte csodával határos javulást idézett elő az állapotában. Ben. Csak ő lehet az. Valami hirtelen az eszébe juthatott, amitől ismét ilyetten nézett körül. De a homoklakóknak lakóknak híre hamba se volt. Nagy nehezen felült. Ben Kenobi. Örülök, hogy találkoztunk. Az öregember felállt és kutató pillantással fürkészte az előttük elterülő völgykatlan fenekét és a dimbes-dombos partfalat. Egyik lábával a homokottuk túrta. Nem könnyű erre az utazás ebben a jundlandi zivatagban, és csak az eltévedt vándor fanyarodik a Taszkenek vendég szeretetére. Pillantása visszatért a betegre. Mondd csak, fiatalember! Mi késztetett rá, hogy ilyen messzire merészkedje semmibe? Ez a kis robot, bekött fejével Lúk felé. Először azt hittem, megbolondult, hogy folyton azt hajtogatja, a régi gazdáját keresi. Most már más a véleményem. Életemben nem találkoztam még ilyen álhatatos robottal, független attól, hogy félrevezették-e vagy sem. Egyszerűen képtelenség feltartóztatni, odáig ment, hogy becsapott. Lúk pillantása feljebb siklott. Azt állítja, hogy egy bizonyos Obi-Wan Kenobi nevű egyénnek a tulajdona. Luke feszülten figyelte de a férfinak arcizma serezdült. Talán A bácsikám szerint valaha élt az a személy. Vagy csak egy lényegtelen, zavaros információról van szó, ami véletlenül került a központi adattárolójába. Egy elgondolkodó szemöldök ráncolás méltó változásokat idézett elő azon a homokkal teliszórt arcon. Úgy látszott, mintha Kenobi a kérdést fontolgatná, ahogy tűnődve vakargatta ritkás szakálát. Obi-Wan Kenobi, ismételte magállém meredve a nevet. obi van. nos, jó régen nem hallottam már ezt a nevet. Bizony jó ideje már. Felettébb különös. A bácsikám szerint meghalt, tette hozzá segítőkészen Luke. Ó, dehogy, helyesbitette könnyedén Kenobi. Még nem halt meg, még nem. Lúk izgatottan ugrott, a teszkeneknek már az emléke és foszlott Akkor tehát ismered? A rántros bőr és a kusza szakál mögül javíthatatlan a fiatal mosoly tört elő. De még mennyire, hogy ismerem? Én vagyok az. Mint ahogy alig, hanem nem gyanítottad is, Lúk. Bár az obi nevet jó ideje nem viselem, már azelőtt levetettem, hogy te születtél. Ezek szerint, tapogatózott Luke az ártuegységre mutatva, a robot a tiéd, ahogy állítja. Nos, éppen ez a legkülönösebb az egészben, vallotta be a láthatóan tanástalan Kenobi, és a robotra pillantott. Én ugyanis nem emlékszem, hogy valaha is lett volna egy robotom, pláne nem egy ilyen modern ártuegység. Érdekes, fölöttébb érdekes. Valami váratlan ismét a közeli meredély szegélye felé vonzotta az öregember figyelmét. Azt hiszem a leghelyesebb, ha használatba vesszük a terepsiklódat. A homok elég könnyen meg lehet letni, de nem sokára még nagyobb számban fognak visszatérni. Egy terepsikló túl zsíros volt ahhoz, hogy csak úgy lemondjanak róla, meg aztán ezek nem olyanok, mint a javák. Furcsa módon mindkét kezét a szája elé illesztette, Mélyet lélegzett, s olyan sír üvöltést hallatott, hogy lúk ilyettében felszökkent. – Ettől még a sereghajtók is futnak egy darabig, Magyarázta elégedetten az öreg ember. – Olyan, mint egy tengeri szörny üvöltése. – Hábogott meg könyödve Lúk. Hogy csinálod? – Egyszer majd megmutatom, film. Nem nagy művészet, nem kell hozzá más, csak egy erős pontosítás. Helyesen megválasztott néhány hangszalag, jó nagy szusz. Ha mondjuk császári hivatalnok volnál, most rögtön megtanítanálak, de hát ugye nem vagy az. A tekintete ismét a sziklafalat pásztázta, meg aztán nem hiszem, hogy ez itt a megfelelő hely és idő. Ezt nem is vitatom, dörgölte a feje búbiát ló. Ideje, hogy induljunk. Ekkor történt, hogy Artu szánalmasan csipogott, és megpördült a tengelye körül, Lúk először nem tudta mire vélni az elektronikus sikolj, de aztán hirtelen a világosság gyúlt az agyában. – Persze, jó, kiáltotta Artu már el is indult egy irányba, s szedte a lábát, ahogy csak bírtam. – Menjünk benn! A kis robot jókora hobokárok szélihez vezette őket. Ott megállt, lefelé mutogatott és gyászosan csipogott. Luke lepillantott oda, hova ártó mutatott, aztán óvatosan megindult lefelé a sima, süppedős lejtőn. Kenobi minden erőködés nélkül követte. Szrípio ott feküdt annak a lejtőnek az aljában, amelyen megcsúszott és legurult. A lemezei be voltak korpadva, csúnyán összerancsolódott. Az egyik karja meggörbülten, törötten ott hevert nem sokkal arrébb. Szrípio! kiáltott Luke. Nem jött válasz. Megrázta a robotot, és se használ semmit. Luke félrehajtott egy fedőlem a robot hátán, és többször egymás után lefőkapcsolt egy rejtett kallantyút. Valami halkan felzümmögött, elhallgatott, újra zümmögni kezdett, aztán. A megszokott hangra váltott. Megmaradt karjára támaszkodva a hátára fordult és felült. Hol vagyok? Motyogta, miközben fotoreceptorai lassan tisztulni kezdtek. Aztán felismerte luke -ot. Ó, igazán sajnálom, uram. Bizonyára rosszul léptem. Örülhetsz, hogy egyáltalán működnek a fő áramköreit, közölte vele Luke. Jelentőség teljes pillantást vetett a domb felé. Fel tudsz állni? Ki kell jutnunk innen, mielőtt visszajönnek a homoklakók. A szervomotorok acsárkodva csikorogni kezdtek, aztán egy idő múlva Sripio feladta a küzdelmet. Nem hiszem, hogy menni fog. Induljon csak lúk gazda. Értelmetlen dolog lenne a testi épségét kockára tenni miattam. Nekem úgyis végem. Ugyan szó sincs róla, vágott vissza lúk, akit maga magának is érthetetlen módon sajnálat öntött el a nemrég megismert robot iránt. A persze Ripiót nem lehetett összehasonlítani azokkal a megszokott kommunikációra képtelen egyszerű mezőgazdasági gépekkel, amelyekkel lúknak eddig dolgalkatt. Micsoda beszéd ez? Logikus beszéd, közölt ez jó. Kis hitűség, rázta meg a fejét mérgesen Luke. Luke és Ben Kenobi segítségével nagy nehezen sikerült valahogy feltápászkodnia az összetört robotnak. A kis ártú az árok pereméről figyelte az eseményeket. Az emelkedő felénél Kenobi habozva megállt, s gyanakodva körül szimatolt. Gyorsan, fiam! Jönnek már megint! Lúk azon igyekezett, hogy egyszerre a lába elé is nézzen, meg a környező sziklákat is szemmel tartsa, s végre kivonszolt a szrépiót az árokból. Ben Kenobi kitűnően álcazott barlangjának spártai egyszerűségű volt a berendezése, de nem látszott kényelmetlennek. Más alig halakott volna olyan szívesen itt, mint a tulajdonos, akinek különös meglehetősen vegyes ízlését az egész berendezés magánviselte. A lakótér szinte árasztotta azt a szegényes komfortot, amely láthatóan inkább szellemi igényeket szolgált, nem a mi test testkényelmét. Sikerült elhagyniuk a katlant, mielőtt az elsőnél népesebb taskkman odaért volna. Kenobi irányításával Luke olyan össze hagyott maguk után, hogy még egy kifinomult szaglású javaslom okosodott volna ki rajta. Lúk már több borát töltött ott, de eddig ügyesen vetett Kenobi csábító barlangjára. Behúzodott az egyik zugba, amelyről kiderült, hogy kicsiny, de tökéletesen felszerelt javítóműhely, és azzal volt elfoglalva, hogy visszaszerelje Sripió levált karját. Szerencsére az automatikus túlterhelési szétkapcsolók engedtek a nagy erejű árántásnak, amikor Sripió lebukfencezett, s megóvták az elektromos idegeket és ideg a komolyabb károsodástól. A javítás ilyen formán mindössze abból állt, hogy vissza kellett illeszteni a helyére a levált végtagot, és működésbe kellett hozni az önműködő idegvégződés összekapcsolót. Ha nem izületben, hanem mondjuk csont középen törik el a kar, akkor legfeljebb gyári műhelyeben lehetett volna elvégezni a javítást. Miközben Luke Sripiova volt elfoglalva, Kenobi figyelme ártudítóra irányult. A tömzsik kis robot közönösen ücsörgött az üreg hideg padlóján, miközben az öreg ember a belsejében babrált. Végre az ember hátra támaszkodott, és elégedetten felsóhajtva lezárta a robot nyitott fejszelvényeit. Most pedig lássuk kis barátom, hogy ki vagy te voltaképpen, és honnan jössz. Luke amúgyis majdnem készen volt már, úgyhogy Kenobi szavai könnyedén előcsalták a javító műhelyből. Én már láttam egy részt az üzenetből. Kezdte, és az apróska robot fejrésze előtt az üles térben újra megjelent az a kivetített, megragadó arckép. Luke-nak elakadt a szavas, megint csak a hatalmába kerítette ez a titokzatos szépség. – Aha, azt hiszem megvan, – dörmögte Kenobi elgondolkozva. – A kép tovább vibrált előttük. Látszott, hogy septében készítették a felvételt. Most mégis jóval élesebb és tisztább, állapította meg Luke elismeréssel. Egy biztos. Kenobi láthatóan a sivatagi hullarablásnál valamivel bonyolultabb dolgokhoz is értett, és nem is keveset. Obi-Wan Kenobi tábornok. Szólalt meg az az édes hang. Az Alderaan rendszer népeinek és a köztársaság visszaállítására létrehozott szövetségnek a nevében jelentkezem. Apám... Bail Organa, az Alderán alkirálya és tanácsának első elnöke kért meg rá, hogy megzavarjanak magányodban. Kenobi lassan magába szívte ezt a rendkívüli bemutatkozást, miközben luke nag úgy kigúvatta szeme, hogy majd kiesett az üregéből. Sok évvel ezelőtt tábornok, folytatta a hang, te a régi köztársaságot szolgáltad a klón elleni háborúkban. Most apám arra kér, hogy ismét segíts bennünket a kétségbeesés óráiban. Szeretné ha csatlakoznál hozzá az Alderánon. El kell menned hozzá. Végtelen sajnálom, hogy apám kérését nem tolmácsolhatom személyesen. Küldetés azonban, melynek a célja az lett volna, hogy találkozzam veled, kudarzva fulladt. Ezért voltam kénytelen megelégedni a kapcsolatkeresésnek ezzel a közvetett módjával. A szövetség fennmaradásához éledbe vágóan fontos információkat ennek a D2 robotnak az agyában helyeztem biztonságba. Apám majd tudni fogja a módját, hogyan nyerje vissza ezeket az adatokat. Arra kérlek tehát, gondoskodj róla, hogy ez az egy épségben eljusson Alderánra. Itt elhallgatott, s amikor folytatta, sebesebben ömlött belőle a szó, és a sallangokra se ügyelt többé. Muszáj segítened nekem, Obi-Wan Kenobi. Te vagy az utolsó reménységem. Rövidesen fogjulájt ennek a császárság ügynökei, de semmit se fognak kiszedni belőlem. Minden, ami fontos, itt van bezárva ennek a robotnak a memória egységeiben. Ne hadd cserbe minket, Obi-Wan Kenobi! Ne hadd cserben engem! A finom arc helyén háromdimenziós vibrálás jelent, meg aztán eltűnt az is. Ártudító várakozóan nézett fel Kenobira. Lúg olyan volt, mint egy felkavart zavaros pocsoja. Nyugtalanul csapkodó gondolatai, és a szeme bizonyosságra áhítozva fordult a mellette ülő higgattalakhoz. Ez az öreg emberhez, az őrült varázslóhoz, a sivatagi csavargóhoz és univerzális polihisztorhoz, ahogy a bácsikája és mindenki más emlegette neki, amióta az eszét tudja. Kenobi semmi jelét sem mutatta, hogy az elhadart, kétségbe esett üzenet, amely csak az imént hangzott el az ismeretlen nő szájából a hideg levegőben, bármilyen hatást is tett volna rá. Ehelyett neki támaszkodott a barlang sziklafalának, elmerengve babrálta a szakállát és lassan pöfékelt, krómozott vízipipájából. pipájából. Luke nak ismét eszébe jutott az az egyszerű, mégis bájos arckép. Ez a lány olyan... olyan... Földművelő életmódja nem látta el a megfelelő választékos szókincsel. Hirtelen még valami az eszébe öltötte az üzenetből, s hitetlen kedve nézett az öregre. Kenobi tábornok, te részt vettél a klón elleni háborúkban? De hiszen az nagyon régen volt. Mhm, uh teljesen -huh, Kenobi olyan mellékesen, mintha csak pörkölt receptről vitatkoznának. Igen, azt hiszem, valóban elég régen volt. Valaha dzsedi lovag voltam, akár csak. tette hozzá, skutatóan nézett az ifjúra. Akár csak apád! Dzsedi lovag visszhangozta Lók. Egy kicsit megzavarodott. De hiszen apám nem volt ott a klón elleni háborúkban, és nem is volt lovag, csak egyszerű navigátor egy őrmete-rajon. Pontosabban így mondta el neked a bácsikád. Mosolyodott el a pipája mögött, Kenobi. A figyelme hirtelen másfelé terelődött. Ó, Lársz soha nem értett egyen apád gondolataival, véleményével, sem az életfilozófiájával. Meg volt róla győződve, hogy apád helyesebben tenni, ha itt marad a Tatuínon, és nem keveredik bele a. megint az a látszólag közönös várándítás. Szóval úgy gondolta, apád jobban tenni, ha békén maradné és a földművelés törődne. Luke nem szólt egy szót sem, de a teste megfeszült, miközben az öregember szépen sorjában eléje tárta egy olyan személy élettörténetét, akiről eddig mindig csak a bácsikája elfogult el értesült. Óven mindig is félt attól, hogy apád kalandos élete hatással lesz rád és elcsábít anchorheadből. Lassan csóválta a fejét, mert sajnálkozásra indította az emlék. Apád elejében nem sok csörgedezett az igazi gazda véréből. Luke elfordult. Visszament Sripióhoz, és neki nekifogott, hogy eltávolítsa az utolsó homokszemcséket is az eredeti színét lassan visszanyerő páncérról. Bár Bárcsak ismertem volna, suttogta végül. Életemben nem találkoztam nála jobb pilótával, folytatta Kenobi. És vadászpilótának sem volt utolsó. Az erő, az ösztön nagyon erős volt benne. Egyetlen röpke pillanatra Kenobi csak olyan öregnek látszott. És nagyszerű barát volt. Hirtelen ismét visszatért az a kisfiús csillogás az átható tekintetű szempárba, és vele együtt az öreg ember természetes jókedve is. Úgy hallom, te is egészen ügyes pilóta vagy. Repülési és navigációs készségeket nem lehet ugyan örökölni, de egy sor olyan tulajdonságot, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy valakiből jó kis hajó pilóta váljék, lehet. És ezeket alig, ha nem örökölted is. Persze azért még egy kacsát is meg kell tanítani úszni. – Mi az a kacsa? – kérdezte kíváncsi a Luke. Nem érdekes. Tudod, sok szempontból apádra ütsz. Kenobi leplezetlen, méregető pillantása zavarba ejtette lúkat. Alaposan megnőttem, mióta utoljára láttalak. Mivel erre nem tudott mit válaszolni, lúk csendben várt, míg Kenobi ismét mély töprengésbe merült. Néhány perc múltán az öreg ember megmozdult. Láthatóan fontos döntésre jutott. Mindez azt jutatja eszembe, szólalt meg Csalóka közönnyel, hogy van itt valami ma számodra. Felállt, odalépett egy otromba, divatja múlt fiók a szekrényhez, és turkálni kezdett benne. Mindenféle különös ócskaságot rángatott elő, és tolt félre, hogy azután ismét visszategye valamelyik fiókba. Némelyiket azért sikerült felismerni a lóknak, mint hogy Kenobi láthatóan valami fontosat keresett, nem sok figyelmet szentelt a többi rejtelmes kacatnak. Apád meghagyta nekem, mondta Kenobi. Hogyha majd elég nagy leszel már, adjam át neked ezt a... ahogyan megtalálom ezt az átkozott vackot. Egyszer már el akartam juttatni hozzád, de a bácsikád megtiltotta. Attól félt, ne kiszámíthatatlan hatása lesz rád, és az lesz a vége, hogy az öreg obiván nyomába szegődsz valami idealista keresztes hadjáratra. Látod, Luke, pontosan ez az, amibe apád és a bácsikát soha nem értettek egy. Lárs az a fajta, aki nem szereti, ha mindenféle idealista fellengzőséget kevernek az üzletbe, apád viszont már magát a kérdés felvetését is fölöslegesnek tartotta. Ilyen dolgokban ugyanúgy határozott, mint amikor az űrhajóját vezette. Ösztönösen. Luke bólintott, elkészült a tisztogatással, sikerült eltüntetni az utolsó homokszemcséket is, s most körülnézett, hogy megkeresse és visszarakja az utolsó hiányzó alkatrészt is Sripio nyitott mer részébe. Megtalálta a biztosító modult, felpattintotta a bajonett zárat a gép testében, és hozzákezdett, hogy visszaillesse a reteszt a helyére. Sripio némán figyelte a munkálatot, s egyet-egyet pislogott. Lúk egy hosszú pillanatig mélyen belénézett azokba a fém- és műanyag fotoreceptorokba, aztán visszatette a modult a munkapadra és becsukta a robot mellapját. Sríp jó, nem szólt egy szót sem. A hátuk mögül elégedett horkantás hallatszott, s Lúk hátrafordulva látta, hogy Kenobi közeledik felé. Amikor odaért, kisméretű, ártalmatlan külsejű tárgyat nyomott Lúk kezébe, amit a fiatalember érdeklődve tanulmányozni kezdett. A tárgy elsősorban is rövid, vastag markolatból állt, amelyben néhány kapcsológon volt beépítve. Kurta fogantyú fölött körkörös fémhenger volt látható, átmérője alig nagyobb, mint Luke nyitott tenyere. A hengerbe és a markolatba is jó néhány, drágakőhöz hasonló alkatrészt építettek be, amelyek közül az egyik alig, hanem a legkisebb energiatelep volt, amit Luke valahely is látott. A henger belsőjét tükörfényesre csiszolták de lúkott legfőképp az energiatelepejtett támulatba, támulatban. Mert akármi volt is, ez a tárgy jókoradag energiára lehetett szüksége, figyelembe véve a telepen látható skála beosztását. Annak ellenére, hogy állítólag az apjái volt ez az izé, olyan volt, mintha csak az imént került volna ki a gyárból. Kenobi nyilván gondosan őrizte. Csak a markolatán látható néhány felületes karcolás utalt megelőző használatra. – Uram! – szólalt meg egy ismerős hang, amelyet Luke már jó ideje nem hallott. – Mi az? – kocsutott föl Luke az elmerült vizsgálódásból. – Ha nincs rám szüksége – jelentette ki Sripió – akkor azt hiszem kikapcsolom magam egy kis időre, az majd segít a vázidegeknek, hogy jobban kötődhessenek. s is esedékes már egy kis belső öntisztítás. Persze, csinál csak, válaszolta Lúk oda sem figyelve, és ismét belemerült annak az akárminek az izgatott tanulmányozásába. Szripió elhallgatott elhallgatotta háta mögött a szemében fokozatosan kihunyt a fény. Luke észrevette, hogy Kenobi érdeklődéssel figyeli. Mi ez? kérdezte végül, amikor belátta, hogy legjobb igyekezete ellenére, is képtelen rájönni, mi lehet a tárgy. Apát fény kardja, mondta neki Kenobi. Valahol széles körben használták. A galaktika egyes részei még ma is használják. Luke ismét a markolat kapcsológombjait vette szemügyre, aztán kísérletképpen megérintette az egyik élénkszínű gombot a markolat tövénél. Abban a szempillantásban kékes-fehér, hüvelykuj-vastagságú sugárnyaláb tört elő a hengerből. Valamivel hosszabb volt egy méternél, és olyannyira sűrű, hogy már, már átlátszatlan. A sugárnyalába túlsó végnyen sem halványult el, hanem ugyanolyan erősen és fényesen csillogott, mint a kibocsátás eljén. Különös, de Luke csöpnyi hőt sem érzett áradni belőle, bár gondosan vigyázott, nehogy megérintse. Tudta, mire képes egy fénykard noha életében moslatott ilyet először. Könnyen lyukat lehetett volna ütni vele Kenobi barlangjának a sziklafalába, vagy akár egy emberi testben. Ez volt a Jedi lovagok előírásos fegyvere, magyarázta Kenobi. Nem olyan otromba, s nem lehet olyan vaktában lövöldözni vele, mint egy sugárvetővel. Ennek a használatához több ügyességre volt szükség, nem volt elegendő a puszta látás. Elegáns fegyver, és persze jelkép is volt, mert sugárvetőt vagy lángvágót akárki tud használni, de aki a fénykarddal jól tudott bánni, arról sejteni lehetett, hogy nem akárki felalá a barlangban, miközben beszélt. Több mint ezer nemzedéken át lúk. A Jedi lovagok képviselték a leghatalmasabb és a legtiszteletre méltóbb erőt a galaktikában. Ők védelmezték és biztosították a békét és az igazságosságot a régi köztársaságban. Mivel Luke nem kérdezte meg, hogy vajon mit történt velük azóta, Kenobi felpillantott, s azt kellett látnia, hogy a fiatalember üresen bámul a semmibe, s láthatóan nem figyelt oda az öreg szavaira. Más az ő helyében aligha nem megkorholta volna az ifjút, miért nem figyel? De nem Kenobi. Ő sokkal érzékenyebb volt az átlagnál, így hát türelmesen megvárta, míg a csönd megsűrűsödik köztük. Hogyan halt meg az apám? kérdezte vontatottan Lók. Kenobi nem felelt rögtön, sluk, megérezte, hogy az öreg ember nem kíván erről beszélni. Mindazonáltal Kenobi, eltérően Óvá Lársztor, képtelen volt arra, hogy kényelmes hazugsággal kerülje meg a kérdést. Elárulták és meggyilkolták. Jelentette ki komoran Kenobi. méghozzá egy fiatal Jedi név szerint Darth Vader. Nem nézett lúkra. Az én neveltem. Egyike a legtehetségesebb tanítványaimnak, és az egyik legfájdalmasabb tévedésem. Véder arra használta fel a tanításaimat, kezdett el ismét föl alá járkálni, és a benne szunnyadó erőt, hogy gonoszságot tegyen, hogy támogassa a későbbi galáccsászárokat, Hogy a jadilovagokat lovagokat száműzték, szétzülesztették vagy megölték, nemigen maradt senki, aki szembeszállt volna vele. Mára pedig jóformán mind lányat kiirtották, Megfejthetetlen kifejezés jelent meg a Kenobi arcán. Sok szempontból túlságosan jók voltak és túlzottan is jóhiszeműek. Túlságosan bíztak a köztársaság rendíthetetlenségében, és közben nem vették észre, hogy még a test talán továbbra is egészségesnek látszott, a fej megbetegedett és hanyatlásnak indult, utat nyitva ezáltal az olyannak előtt, mint a császár. Bárcsak tudnám, mit akarhat Véder. Néha az az érzésem, sunyin meglapul és várja a megfelelő pillanatot, hogy ezután valami megmagyarázhatatlan aljaságot kövessen el. Mert törvényszerűen ez a sorsa annak, aki birtokában van az erőnek, de a sötét oldala keríti a hatalmába. Lúkot megzavarták a hallottak. Miféle erő? Már másodszor említesz valami erőt? Tudod, bolintott Kenobi. Olykor megfeledkezem róla, hogy kinek a jelenlétében fecsegek össze-vissza. Egyszerűbben szólva, az erő olyas valami, aminek döntő szerepe van egy jedi életében. Jó lehet, mind a mai napig tisztázatlan, hogy mi is ez valójában. A tudósok feltételezik, hogy energiamező, amelyet az élőlények bocsátanak ki magukból. Már a hajdani emberek is gyanították a létezését, Mindazonáltal hosszú évezredeken át homály fette mindazt, amire az erő valójában képes. Csak néhány elszigetelt egyén ismerte meg az erőt a maga teljességében. Ezeket azonban könyörtelen megbélyegezték. Sarlatánnak, szemfényvesztőnek, misztikusnak és ördög tudja, mi mindennek nem hívták őket. A kevesek közül még kevesebbnek sikerült használnia is az erőt. De még ezek is visszariadtak a hatalmasságától, mert primitív eszközeik rendszerint nem tették lehetővé, hogy tökéletesen uralkodjanak fölötte. Ezért hát a társaik félreértették őket, vagy még rosszabbul jártak. Az erő itt van, mindjártunkat körülvesz, mutatott körbe minden átfogos szíres mozdulattal Kenobi. Egyesek szerint az erő irányítja a cselekedeteinket, és nem megfordítva. Éppen az erő tökéletes ismerete és a vele való tudás ruházta föl különleges képességekkel a jediket. A két kar lehullott, és Kenobi merevel luke bámult, amíg az kényelmetlenül fészkelődni nem kezdett. Amikor ismét megszólalt, olyan friss és fiatalos volt a hangja, hogy Luke önkéntelenül is összerezzen. Neked is meg kell tanulnod bánni az erővel, Luke. Ha velem akarsz jönni az álderára, Az álderára. Lúk felpattant a háromlábú zsámairból, kábultan bámult. Nem megyek az álderára. Azt se tudom, hogy hol van. Pároloktatók, robotok, aratás. A környezet, mintha folytogatta volna. Az eddig csak érdekesnek talált berendezést, és azokat a fura, ismeretlen tárgyakat most kicsit félelmetesnek éreztem. Vadul nézett körbe-körbe, és igyekezett kerülni Ben Kenobi átható pillantását. Az öregben... Bolondben. Obi van tábornok. Haza kell mennem, motyogta elszorult torokkal. Késő van. Már így is jól benne vagyok a pázban. Valami eszébe jutott, tártodító mozdulatlan hordó testére mutatott. Ezt tartsd meg! Úgy látszik, ő is ragaszkodik hozzád. Én meg majd kitalálok valami mesét a bácsikámnak, legalábbis remélem, tette hozzá tanástalanul. Szükségem van a segítségedre, lúk, mondta Kenobi valami mély szomorúsággal, ugyanakkor kemény elszántsággal a hangjában. Én már kicsit öreg vagyok az ilyesmihez. Nem bízom magamban, hogy rendesen el tudom végezni. Ez a küldetés fontosabb, mint hiszed, hiszen te is hallottad és láttad, dökötte fejével Ártoditú felé. De én. én nem keverethetek bele ilyesmibe, tiltakozott lúg. Nekem dolgom van, be kell takarítanunk a termést, még akkor is, ha Óven bácsi elvileg megengedhetné magának, hogy felvegyen egy-két bérest, vagy legalábbis egyet. De mit tednék én végül is? Most biztosan semmit, ráadásul olyan messzire kellene menni. Végső soron az egésze semmi közöm. Tisztára, mintha a bácsikádat hallanám, jegyezte meg Kenobi minden neheztelés nélkül. Jaj, jaj, Óven bácsi! csak tudnám, hogy fogom megmagyarázni neki ezt az egészet. Az öreg ember elnyomott egy mosolyt. Tudta, hogy Luke sorsa elrendeltetett. Már öt perccel azelőtt, hogy tudomást szerzett apja halálának a körülményeiről. Már azelőtt eldőlt, hogy egyáltalán ismerte volna a teljes üzenetet. Mert a sorsa ott volt a dolgok természetében már akkor is, amikor először pillantotta meg a szépséges organaszenátor bizonytalanok kivetített könyörgő arcmását. Kenobi lélekben megvonta a vállát, alig hanem már akkor meg volt írva a fiú sorsa, amikor még meg se született. Nem mintha Ben hit volna a predestinációban, de hitt az öröklődésben és az erőben. Ne feledd, Luke, az egyes ember szenvedése mindjártunk szenvedése. Az igazságtalanság független a térbeli távolságoktól. Ha nem vettünk gátat neki idejében, a gonosz apránként egyre messzebb nyújtja ki a csápjait, s mindenkit felfal, azt is, aki ellene szegült, és azt is, aki közömbösen tudomást sevet róla. – Nos, jó, – mondta idegesen Luke. – Ánkor hedig éppenséggel el tudlak vinni. – Onnan aztán majd találsz csatlakozást, Móz, ízlibe vagy akárhová. – Helyes, – egyezett bele, Kenobi. – Kezdetnek megteszi. Aztán pedig majd tégy úgy, ahogy helyesnek érzed. Luke félrefordult, most már végképp összezavarodó. Oké, okay, most azonban nem épp a legjobban érzem magam. A börtön cellára borongó homály borult. Csak minimális fény világított. Még ahhoz sem volt elég, hogy látni lehessen a fekete fémfalakat vagy a magas mennyezetet. A cellát úgy tervezték, hogy az őrületig fokozza a fogoly tehetetlenség érzését, és ennek a célnak tökéletesen megfelelt. Olyannyira, hogy egyetlen lakója idegesen összerászkodott, amikor a helység egyik végében valami zümmögni kezdett. A páncélajtó, amely most lassan félre a fal mentén, olyan vastag volt, mint a teste. Mintha, tűnözöttek keserűen, attól tartanának, hogy valami vékonyabbat esetleg áttör a puszta kezével. A lány megpróbált kikukucskálni a résen, és néhány császári őrt pillantott meg, ahogy éppen felsorakoznak az ajtó mindkét oldalán. Lejle organa megvető pillantással sújtotta őket, aztán visszahúzódott a hátsó falhoz. Eltökkélt arckifejezése azonnyomban semmivé foszlott, hogy a szobába belépett egy hatalmas fekete alak, olyan könnyű léptekkel, mint a keréken gurulnám. Véder jelenléte úgy zúzta szét a bátorságát, mint elefánt a tojáséját. A gazembert egy kivénhett, ostorvékony férfi követte, aki alig volt kevésbé ijesztő, bármennyire eltörpült a fekete lovag mellett. Dártvéder Véder intett valakinek odakint. Valami, ami úgy zümmögött, mint egy hatalmas darázs. Most közelebb gördült, és feltűnt a bejáratban. Leila fuldokolni kezdett a saját lélegzetétől, amikor megpillantotta a sötét fémgömböt. Egymástól független antigravitációs taszítókon csüngött, s valóságos erdő meredezett az oldalaiból. A karok végén számtalan finom művű műszer függött. Leila megfélemlítve méregette a furcsa szerkezetet. Hallott már korábban is mindenféle szóbeszédet ezekről a gépekről, de sohasem hitte volna, hogy a császárság műszerészei valóban konstruálnak ilyen szörnyeteget. A szörny lélektelen memória egységeibe betáplálták mindazt a kegyetlenséget, mindazt az aljaságot, amelyet az emberiség, és jó néhány másfaj, valaha is ismert. Véder és Starkin némán álltott. Bőségesen adtak időt neki, hogy kellőképpen tanulmányozhassa a feje fölött lebegő Liders A kormányzó személy szerint egy pillanatig seringatta magát abban a tévhitben, hogy a gépezett puszta jelenléte majd rábírja a lányt, hogy kiadja mindazt az információt, amire neki szüksége volt. De azért, fontolgatta magában, nem is lesz teljesen haszontalan az előttük álló kis beszélgetés. Az ilyen megbeszéléseken majdnem mindig kiderül valami fontos is, és a szenátor igazán felettébb érdekes vitapartnernek ígérkezett. Miután letelt az ismerkedésre szánt idő, a kormányzó odalépett a géphez. – Nos, organa szenátor, organa hercegnő, most pedig a lázadók főbázisának a helyéről fogunk beszélgetni. A gép lassan megindult felé, és közben egyre erősödött az ümmögés. Egykedvű, gömbölyű alakja lassan eltakart előle a védert, a kormányzót, a cellát, a fényt. A vastag ajtón és a cella falain át folytott hangok szűrődtek ki a folyosóra. A hangok alig-alig zavarták meg a lezárt ajtó előtt uralkodó csendet. Az ajtó mellé állított őröknek azonban még így is sikerült különböző kifogásokat találniuk, hogy minél messzebbre arra onnan, olyan messze, ahol már nem hallottak olyan furcsán modulált hangok. Hatodik fejezet Nézd csak oda, lúk! szólalt meg Kenobé, és délnyugat felé mutatott. A terepsikló sebesen siklott az alant elterülő, kavicsos sivatagi táj fölött. Mintha füstöt látnék. Semmit se látok, tekintett Luke a jelzett irányba. Azért csak nézzük meg, mi az. Lehet, hogy valaki bajban van. Luke fel irányította a terepsiklót. Nem sokkal később ő is megpillantotta a füstfoszlányokat, amelyeket Kenobi előbb észrevett. A sikló átlibbent egy enyhén kimagasodott dombtető fölött, s leereszkedett egy szélesen elterülő sekély völgybe, amelyben természetellenes testtartásban összeéget alagok hevertek szanaszét, szerves és szervetlen eredetűek egy vegyesen. A vérontás közepén egy szétroncsolt java homokkúszó feküdt mozdulatlanul akár egy partra vetett óriási vasbálna. Luke megállította a telepsikrót. Kenobival a nyomában kiúrott a homokra, hogy szemügyre vegyék a rombolás maradványait. Luke figyelmét a homokban látható néhány sekélybenyomódás vonta magára. Kissé meggyorsította a lépteit, és mielőtt oda kiáltott volna Kenobinak, előbb egy pillanatig közelebbről is megvizsgálta a nyomokat. Alig, ha nem a homoklakók lehettek. Itt vannak a bantáik nyomai. Lúk most egy félig homokba temetett fémdarab csillogására lett figyelmes. Ez meg biztos valamelyiküknek a kétélű szekercéjéből tört le. Megzavarodva csóválta a fejét, de még soha életemben nem hallottam, hogy a taszkenek az ekkora monstrumot is megtámadjanak. Füllegyenesedett? és a homokkúszó előtte tornyosuló, kiégett vázára nézett. Kenobi közben elment mellette. Azokat a széles, hatalmas lábnyomokat vizsgálgatta a homokban. Nem is ők voltak, jelentette ki csak úgy félvárról. De akik tették, azt akarták, hogy mi és bárki, aki erre vetődik, azt higgye hogy ők voltak. Luke odalépett mellé. Nem értem. Nézd meg alaposabban ezeket a nyomokat, tanácsolta az öregebb, és oda mutatott a legközelebbire meg a többi sorban. Nem látsz semmi furcsát rajtuk? Lúg csak a fejét rázta. Akárkik hagyták kisít itt ezeket a nyomokat, egymás mellett lovakoltak bant a háton. Homoklakók viszont mindig egymás mögött hajtják a bantáikat, libasorban, hogy esetleges távoli megfigyelő előtt rejtve maradjon erejük. Kenobi hagyta a száját táltó lúkot a párhuzamos nyomok mellett, és a homokkuszó felé fordult. Aztán szépen sorjában megmutatta lúknak, hogy egyes sugár hol vágódott be a homok testébe, és söpört el bejárati nyílást, futóművet és bordákat. Figyelj csak meg, micsoda precizitással használták ezek a tüzerejüket. A taszkerektől ilyesmi nem telik, sőt, mi több... Senki sincs a tatuinon, aki ilyen hatékonysággal tud lőni és rombolni. Megfordult, és a látóhatárt kémleltem. Az egyik közeli sziklaszírt titkot rejteget és fenyegetést. Csak is császári csapatokról tudom elképzelni, hogy ilyen hideg kiszámítottsággal támadjanak meg egy homokkúszót. Luke odalépett az egyik összetöpörödött kis testhez, és a lábával a hátára fordította. Az arca eltorzult az undortól, amikor meglátta, mi maradt a szerencsétlen teremtésből. Ezektől a javáktól vettük Óven bácsival Ártut és Szrépjót. Ráismerek ennek a köpönyegére. Vajon miért mészárolnának a császárnyak javákat és homoklakókat? Meg kellett ölniük néhány homoklakót is, hogy elvegyék a bantáikat. Az agya lázasan dolgozott, és azon kapta magát, hogy... Természetellenesen megmerevednek a tagjai, ahogy visszanézett a terepsikló felé, el a javák gyors ütemben bomlásnak indult tetemei fölött. De hiszen ahhoz, hogy a robotoktól a javák nyomára bukkanjanak előbb, meg kellett tudniuk, hogy kinek adták el őket. Azaz el kellett, hogy jussanak. Lúk úgy jíramodott el a sikló felé, mint aki megháborodott. – Lúk, várj! Várj, Lúk! – kiáltott a Kenobi. Nagyon veszélyes, a úgyse tudod. De lúk semmit se hallott, csak a dübörgést a fülében, és nem érzett semmit, csak a szívében dúló tüzet. Beúrott a terepsiklóba, és szinte ugyanabban a pillanatban teljes erőből megrántotta a gyorsítókart. szerűen felkavarta a kavicsos homokot, elviharzott, és ott hagyta Kenobit, meg a két robotot, a még mindig parázsló holtestek között a kiégett homok húszó füstölgő rontsa Ahogy otthona közelébe ért, Luke ismét füstöt pillantott meg, amely azonban valahogy más halmazállapotúnak tetszett, mint a javák járművéből gomolygó füst. Kis hián elfelejtette leállítani a motort, amikor hirtelen mozdulattal hátralögte a pilótaülés vázon tetejét, és kint termett a homokon. Talajon levő lyukakból feketés füst szállongott. Azok a lyukak jelentették valaha az otthonát, az egyetlent, amelyet ismert. Most meg akárha kisebb vulkánok ráterei ázsítoztak volna ott. Újra és újra megpróbálta, hogy valamelyik felszíni vejáraton lejusson a föld alatti részbe. De a még mindig izzó forróság újra meg újra visszavetette, köhéccselt fulladozott. Végül elgyengülve kitámolygott a szabadba, a szeme könnyezett, de nem csak a maró füstől. Félig vakon odabotladozott a garázs lejáratához. Az is égett még, talán mégis sikerült elmenekülniük a másik terepsiklóban. Berunéni, Óven bácsi! Nehéz volt bármit is kivenni a szemfacsaró füstgomolyakban. Az alagút végén mégis észrevett két füstölgő alakot a ködön és a könnyein át. Egészen olyanok, mint. még jobban erőködött, dühösen dögönyözte használhatatlan szemét. Nem. Aztán megtántorodott, elvággódott, és az arcát a homokba fúrta, hogy ne kelljen többé oda néznie. A háromdimenziós tömör vetítő ernyő egy egész falat foglalt el a hatalmas helységben, padlótól a mennyezetig. Milliónyi csillagrendszer vibrált rajta. A galaktikának csak parányi része volt ez a beállítás, mégis mély benyomás gyakorolt a szemlélőre. Lent, messze odalent Darth Vader hatalmas alakja állt, egyik oldalán Tarkin kormányzó, a másikon Tagge tábornok és Motti ellentengernagy. Személyes ellentéteikről is megfeledkeztek a pillanat megilletődöttségében. Elkészültünk a végső ellenőrzéssel, tájékoztatta őket Motti. Minden berendezés működőképes. A többiekhez fordult. – Mi legyen az első útirányunk? – Véder, mintha nem is hallotta volna, hogy maga elé dünnyögte. – Elképesztő önuralma van ennek a nőnek. Tiszteletre méltó ellenállást tanúsított a vallatogéppel szemben. – Lenézett még beletelik egy kis idő, amíg ki tudunk húzni valami hasznos információt belőle. Mindig is voltak bizonyos fenntartásaim a maga módszereivel kapcsolatban. Viszont tagadhatatlanul hatékonyak, vetette ellene szelíden a fekete rovag. Mindazonáltal, hogy gyorsítsuk kisé az eljárást. Kész vagyok meghallgatni a javaslatait. Tárki elgondolkozott. Az ilyenfajta csökönyösséget, olykor úgy lehet a leghamarabb megtörni, ha a fenyegetés nem a kérdéses szemére irányítjuk. Hogy érti ezt? Mindössze arra gondoltam, ideje lenne, hogy demonstráljuk ennek a bázisnak a teljes erejét. És azt tehetjük úgy is, hogy két legyet ütünk egy csapásra. Odafordult a készségesen várakozó Mottihoz, és kiadta a parancsot. Mondja meg a programozóinak, hogy vegyék az irányt az álderán rendszer felé. Kenobit csöppet sem akadályozta a abban, hogy egy ócska sálat ne tekerjen az orra és a szája elé, így módon keresve védelmet a nagy lángalényű mágia felől terjengő, dögletes bűz ellen. Bár Artuditunak és szípjónak is volt szagló berendezése, nekik nem volt szükségük ilyenfajta önvédelemre. Sőt, Sripio, aki képes volt rá, hogy különbséget tegyen az illatok esztétikai minősége között is, mechanikus úton el tudott zárkozni egy-egy szakhatás elő, ha éppen úgy tartotta kedven. A két robot segített kenobi az utolsó tetemeket is a lánygoló halott égetű mágjára hajítani, aztán hátrább és s nézték, hogy a hullák egyre égnek tovább. A sivatag dögpusztítói ugyan nem szorultak segítségre, hogy a kiégett homokkúszót megtisztítsák az utolsó morzsányi ústól is, de kenobi még megvoltak azok az erények, amelyeket a modern emberek többsége idejét múltnak bélyegzett volna. Nem tudta rászállni magát, hogy akár egy nyavajás javát is otthagyjon a csontrágók és a homokkukacok eledékéül. Közeledő dübörgés hallatszott Kenobi elfordult, gyomorkavaró foglalatossága maradványaitól, és megpillantotta a közeldő terepsiklót, amely most összehasonlíthatatlanul józanabb sebességgel repült, mint amikor elindult. A jármű lassított, lebegve megállt a közelben, de a fedélzetén semmi sem mozdult. Ben intette a két robotnak, hogy kövessék, és elindult a várakozó gép felé. Hátralibbent a vászontetős, mögül le előbukkant a mozdulatonon ott ülő lúk. A fejé se fordította oda Kenobi kérdő pillantására. Ez elé volt az öreg embernek, mindent értett. Tudom, mit érzel, lúk, mondta végül halka. Hidd el, nem tehettél volna semmit. Ha ott lettél volna, most te is halott lennél, és a robotok, a császáriak kezébe kerültek volna. Még az erősem. Erő! Francba az erővel! Tört kilúk váratlan hevességgel. A tekintetét csak most emeltek el a bira, mintha megöregedett volna. Elviszlek az űrkikötőbe, Mózizlibe, Ben, és én is veled akarok menni, az álderára, most már nincs miért maradnom. Elfordította a szemét, és a messzeségbe bámult, túl a homokon és a sziklákon, valahová a völgyeken túlra. Azt akarom, hogy belőlem is Jedi legyen, mint apám volt. Azt akarom! Elhallgatott, a szavak összetorlódtak a torkában, mint az úsztatott falfolyón. Kenobi fellépett mellé, gyöngéden a fiatalember vállára tette a kezét, aztán arrébb csúszott, hogy helyet csináljanak két robotnak. Mindent meg fogok tenni, hogy elérd, amit akarsz, Luke. Most pedig induljunk mózízlibe. Lúk szótlenül bólintott és behúzta a vászon tetőt. Terepsikló lassan elindult télkelet felé, és maga mögött hagyta a még mindig parázsló homok a javák halotti mágiáját, s egész gyermekkorát. A siklót leparkolták nem messze a homlök plató peremétől, aztán Lúg és ben odalépett a szegélyhez, s lepillantottak az odalent elterülő napperzseltesíkságból kidudorodó, egyforma méretű, Kupolácskákra. A rendszertelenül keveredő, silány minőségű vasbeton, kő és műanyag építmények kerékküllő alakzatban terjedtek kifelé minden irányban a központot alkotó energia és vízelosztó teleptől. A város jóval nagyobb volt, mint amilyenek látszott, tekintettel arra, hogy jókora része a föld alatt húzódott. A város látképét ebből a távolságból bombakráternek ható körkörös bemélyedések tarkították, a kilövő állomások. Éling szélpaskolta a kiaszott földet. Felkorbácsolta a homokot lúk lába körül, miközben a fiú feltette a védőszemüveget. – Itt van hát! – dörvögte Kenobi, és a jelentéktelen épület együttesre mutatott. Móz ízli űrkikötő – a lehető, legalkalmasabb hely, hogy elkeveredjünk a tömegben, amíg találunk valami bolygóközi fuvart. Nem hiszem, hogy van még valahol a Tatuínon, ilyen alvilági figurákból és bűnözökből álló díszes társulat. Császárság felfigyelt ránk Luke, úgyhogy rendkívül óvatosnak kell lennünk. Remélem, Móz ízlilakói között sikerül elvegyülnünk. Lúknek elszánt kifejezésült az arcán. Kész vagyok bármire, Obi-van! Nem tudom megérted-e, hogy mit jelent ez lók, gondolta Kenobi, de csak bólintott, miközben elsőként indult vissza a terepsiklóhoz. Ánkor hettől eltérően, Mózizli-ben annyi volt az ember, hogy a rekkenőt déli őségben is nagy volt a forgalom. Mivel kezdettől fogva üzleti szempontok figyelembevételével épült, a város legöregebb épületeit is úgy tervezték annak idején, hogy valamiféle védelmet nyújtsanak a kettős nap elő. Kívülről valamennyi kezdetlegesnek látszott, s jó néhány valóban az volt. De a máladozó külfalak és árkádok nagyon sok esetben dúracélból készült kettős falakat takartak, amelyek között hűtőfolyadékkeringet szabadon. Lúk még a város külső kerületeiben manőverezett a terepsiklóval, amikor számos ruhájú magas alak tűnt elő a semmiből, s lassan körbefogták lúkot. Egyetlen kétségbe esett pillanatig azt forgatta a fejében, hogy hirtelen gáztad és utat tör a többi jármi meg a járókelők között. De egy minyobban szorító marok a karján visszatartotta, és egyúttal le is tőle. Oldalt pillantva Kenobi mosolygó, figyelmeztető arcát látta. Így hát a szokásos városi sebességgel folytatták útjukat, és Lúk a szíve mélyéből kívánta, bár csak másfelé lenne dolgok a császári gárdistáknak. Nem volt ekkora szerencséjük. Az egyik katona felemelte páncélkesztyűs kezét. Lúknak nem volt más választása, válaszolnia kellett a jelzésre. Ahogy a járda mellé kanyarodott a siklóval, feltűnt neki, milyen kíváncsian figyelik őket a járókelők. Ami még ennél is rosszabb volt, úgy rémlett, hogy a katonákat sem ő, sem Kenobi nem nagyon érdekli. Figyelmükkel inkább a hátuk mögött ülő két robotot tüntették ki. – Mióta vannak meg a robotjai? – vakkantotta ugyanaz a katona, aki az imént leállította őket. Úgy látszott, az udvarias formaságokat ezúttal mellőzik. Luke egy pillanatig bambám merett rá, aztán azt feleltem. Olyan három-négy szezon csináltam végig velük, ha nem tévedek. Eladó mind a kettő a parancsolják és nem magas az áruk. tódította Kenobi, ragyog érzékkel azt a benyomást keltve, mintha csak minden hájal megkent sivatagi kofa lenne, aki borzasztóan szeretne hasznot húzni a mafla császáriakból. A rangidős válaszra sem méltatta őket. Ehelyett aprólékosan vizsgálgatni kezdte a terepsikló alját. – Délfelől jönnek? – kérdezte. – Nem, dehogy – felelte gyorsan Luke. – Nyugaton élünk, Bestin városka környékén. – Bestin? dünnyögte a katona, és előre ment, hogy szemügyre vegye a sikló elejét is. Luke minden erejét összeszedte, hogy egyenesen előre nézzen. Végül a páncélos figura abba hagyta a vizsgálódást. Odalépett Lukehoz, és vészjóslóan lóan közel hajolt hozzá. Mutassa a papírjait. Förmet rá. Biztosan észrevette rajta az ijegységet és az idegességet, gondolta rémülten Luke. Mindenre kész iménti eltököltsége, Apránként szerte foszlott ennek a hivatásos katonának a rezzenéstelen pillantása alatt. Pontosan tudta, mi vár rá. A belenéznek igazolványába, amelyből kiderül, hogy hol lakik, s kik a legközelebbi hozzátartozói. Valami, mintha az izágni kezdett volna a fejében. Ájulás, környékezte. Kenobi közben odahajolt, s könnyedén odaszólt a katonának. Fölösleges megnézni az igazolványát. Nagyon furcsa volt a hangja. A tiszt bambár rámeres, mint valami magától értetődőt megismételte. Fölösleges megnéznem az igazolványát. A reakciója épp a fordítottja volt az öregjének. Neki a hangja volt normális, de az arckifejezése különös. Maguk nem ezeket a robotokat keresik, mondta neki Kenovi barátságosan. Mi nem ezeket a robotokat keressük. Mehetünk a dolgunkra. Mehetnek a dolgukra közölte a fém álarcos tiszt lúkkal. A lúk arcán szétterülő, megkönnyebbülés ugyanolyan leleplező lehetett, mint korábbi idegessége, de a császári tiszt láthatóan rá se eldenített. Indulás! suttogta Kenobi. Indulás! Utasította lúkat a tiszt. Fogalma nem lévén, hogy most vajon tisztelegjen, bólindzson vagy köszönetet mondjon, lúk finoman meglökte a gyorsítókat. A terepsikló előre lendülcs, maga mögött hagyta körben álló katonákat. A következő saroknál, mielőtt befordult, Luke megkockászatott egy óvatos pillantást hátrafelé. Úgy látszott, hogy a tiszt vitatkozik valamint a társaival, de ebből a távolságból már nehéz lett volna megmondani. Magasabb társára pillantott, és mondani akart valamit. Kenobi csak a fejét rászta lassan, és posaülgott. Luke lenyelte a kíváncsiságát, s a figyelmét az egyre keskenyülő utcákra irányította. Kenobi tudni látszott, hogy hová tartanak. Luke menet közben a rozoga épületeket és a nem kevésbé egészségtelen külsájú nézegette. nézegette. Beértek Mózizli központi és legrégebbi részébe, tehát abba a város részbe, ahol a bűn a legjobban tenyészett. Genobbi előre mutatott, Lúk pedig odahúzott a terepsiklóval az épület felé, amely valaha az űrkikötő egyik első barakja lehetett. Azóta kantint rendeztek be benne, amelynek a törzsközönségét el lehetett képzelni az odakint parkoló járművek tarka összevisszaságából. Némelyiket Lúk felismerte, másokat csak szóbeszédből ismert. Az épület alakjából rögtön látni lehetett, hogy maga a kanti részben a föld alatt fekszik. Amikor a porleptede még jó karban levő sikló megállt egy szabad parkolóhelyen, mintha a föld alól bukkant volna ki, megjelent egy java, és sovár kézzel simogatni kezdte a gép oldalát. Lúk kihajolt, és valami csúnyát kiáltott oda neki, amitől a lény villámgyorsan odébbált. Ki nem állhatom ezeket a javákat? dünnyögte Répjó, fenhiázó megvetéssel. Micsoda undok alakok! Lúk még mindig az iménti kockázatos kalandjukkal volt elfoglalva, úgyhogy nem sokat törödött szíp jó érzelmeivel. Még most se értem, hogyan lógtunk meg a katonák elől. Én már azt hittem, végünk van. Az erő itt van az agyunkban, Lúk és olykor befolyásolni is lehet vele másokat. Hatalmas szövetséges. De ha majd te is megismered az erőt, rájössz, hogy néha veszélyes is lehet. Lúk bólintott, bár nem egészen értettem, amit az öreg mondott és az ütöt kopott, mindazonáltal láthatóan népszerű kantéra mutatott. Komolyan azt képzeled, hogy itt majd megtalálunk egy pilótát, aki elvisz minket egészen az Alderánig? A legtöbb önálló teherhajó pilóta ide jár, mondta Kenobi, miközben kiszállt a gépből. Bár némelyik ők megengedhetné magának, hogy jobb kocsmágba járjon. Itt viszont szabadon beszélhetnek. Már megtanulhatod volna, Luke, hogy a külső jelenést neved egy kalap alá az illető képességeivel. Luke újfett észrevette, milyen kopott az öreg öltözete, és elszigyelte magát. Azért csak vigyázz magadra? Nem valami finom hely? Luke azon kapta magát, hogy hunyorog, amikor beléptek a helységbe. Odalent jóval sötétebb volt, mint amit még kellemesnek lehetett volna nevezni. Talán a törzs vendégek elszoktak már a nappali fénytől, vagy egyszerűen nem kívántak jól láthatóak maradni. Luke nem is gondolt rá, hogy a kocsma homályos belseje kitűnő lehetőséget kínál a bentülőknek, hogy a fényesen megvilágított bejáratban minden új szövevényt szemügyre vehessenek, még mielőtte meglátná őket. Amikor leértek, Luke elképett a söntésput vegyes társaságtól. Voltak itt egyszemű és ezer lények, pikkelyesek, szőrösek, és volt néhány, amelynek színét váltogatva fodrózódott a bőre, mintha csak tulajdonosa pillanatnyi indulatait jelezné. A pultnál egy írdatlan rovarszerű lény magasodott, amelynek lúk szinte csak fenyegető árnyékát látta. Ragyogóan illett hozzá a mellette álló két nő. Ilyen magas nőket lúk soha életében nem látott még. És még így is ők látszottak a legnormálisabb emberi lénynek a többi, mindenféle ismeretlen fajjal keveredő ember között. Csápok, karmok és kezek fonódtak a különböző formájú és méretű ivó alkalmatosságok köré. A társalgás emberi és mindenféle idegen nyelv bábeli zűrzavarából állt. Kenobi közelebb hajolt, és valahová a kocsma távoli fertája felé mutatott. Faragatlan külsejű emberek kis csoportja tanyázott felé, Ittak, röhögtek és kétes történetekkel szórakoztatták egymást. – Koréliaiak valószínűleg kalózok. – Azt hittem, egy önálló terhajós kapitányt keresünk, vagy kibéreljük a hajóját, – súgta válaszképpen Lúk. Így is van, Luke, fiam, így is van, – borintott Kenobi. És abban a pillanatban a társaságban alig, ha nem találunk is egyet-kettőt, aki megfelel a célnak. – Pusztán arról van szó, hogy a koréliai fogalmak szerint kicsi nehéz pontosan meghatározni, ki a tulajdoros. Na, várj meg itt! Luke bólintott, és figyelte Kenobit, ahogy utat tör magának a tömegben. Közelettére a koréliaiak gyanakfó pillantásokat vetettek feléje, de amint beszédbe elegyedtek, megnyugodtak. Valami vállon ragadta a rúkot, és megperdítette a tengelye körül. Hé! Ahogy körülnézett, igyekezvén visszanyerni az önorálmát, hatalmas termetű, ápolatlan külsejű emberrel találta szem magát. Lúk látta az zöldtezékén, hogy ő lehet a csapos, ahogyan nem a kocsma tulajdonosa. – Ilyeneket nem szolgálunk itt! – mondta barátságtalanul az alak, és metszűen nézett lúkra. Tessék? – kérdezte értetlenül lúk. Még nem egészen tért magához első meglepetéséből, amit ez a sok tucatnyi, különböző fajú lény okozott. Ez itt nem sokban hasonlított az Ankorhedi biliárteremhez, ott az energiatelep mögött. A robotjai, magyarázta türelmetlenül a csapos és a vaskos hüvelykujjával Lúk mögé bökött. arra arrafelé nézett, és megpillantotta a közelben csöndesen ácsorgó ártudítót és Srípiót. Küldjek ki őket, ott várjanak! Ilyeneket itt nem szolgálunk ki, én csak szerveseknek tartok, Italtem pedig gépeknek, fejezte be undorral. Lúk nem volt boldog az ötlettől, hogy kidobja Ártudit és Srípiót, de nem igen tudta, mi más tehetne. A csapos nem volt az a fajta, akinél józan érveléssel bármit is el lehet érni, és amikor Luke bent kezdte keresni a tekintetével, látta, hogy az öreg mélyen belemerült a tárgyalásba az egyik koréliaival. Időközben a vitára felfigyelt néhány különösen visszataszító alak, akik történetesen halló távolságon belül tolongtak. Barátságtalan pillantásokkal méregették luke és a két robotot. – ne természetesen! – Mondta Luke, mert rájött, hogy ez itt nem a legalkalmasabb hely és idő, hogy sikra szálljon a robotok jogaiért. Elnézést, óra pillantott. Menjetek ki szépen a siklóhoz. Minek hoznánk bajt a fejünkre? Szívből egyetértek önnel, uram, mondja Sripió, a tekintetét Luke mögött a csaposra és a pultnál álló sötét alakokra függesztve. Pillanatnyilag amúgy sincs szükségem öblítésre. Azzal, Ártuval a sarkában, a magas robot sietősen elindult a kiárat felé. Ez le is az ügyet, már ami a csapost illeti, de most, meg Luke azon vette észre magát, hogy nem kívánatos érdeklődés középpontjába került. Hirtelen a tudatába hasított elszigeteltsége, és az volt az érzése, hogy a helyiségben minden szemre elszegeződik hosszabb, rövidebb ideig, és hogy ezek az emberi, meg mindenféle egyéb lények gúnyosan röhögcsölnek és megjegyzéseket tesznek rá a háta mögött. Minden erejével azon volt, hogy megőrizze a magabiztosság légkörét, és ismét az öreg bent kereste a pillantásával. Megrémült, amikor meglátta, kivel beszélget most az öreg. A koréliainak már se volt. Kenobi helyett egy toronymagas antropoiddal tárgyalt, amelynek állandóan kivillantak a fogai, amikor mosolygott. Luke már korábban is hallotta Vukikról, de álmába se gondolta volna, hogy valaha is láthat egyet, vagy éppenséggel beszélhet vele. Már-már komikusan ható majomszerű képe ellenére sok mindennek lehetett volna mondani ezt a vukit, csak éppen kedves pofának nem. Csak hatalmas, csillogó sárga szeme enyhített valamit félelmetes megjelenésén. A jól megtermett testet puha, vastag, vöröses barna szőrzet borította. Ruházatának kevésbé rokon szemes darabját egy pár krómozott muníciósöv képezte, amelyben lúk számára ismeretlen eredetű, Halált hozó röppentők voltak beledasva, ezen kívül a vukik alig viseltek mást. Nem mintha valakinek is eszébe jutott volna, hogy kinevesse a lény furcsa viseletét, gondoluk, látta, hogy a kocsma többi vendége gondosan nagy ívben kerülgeti a hatalmas alakot, nehogy veszélyes közösségbe kerüljön hozzá. Így tett mindenki egy valakit kivéve, az öreg bent, aki a saját nyelvén beszélt a Vukihoz, úgy pörölt és hurrogott, akár egy benszülött. Beszélgetés közben egy alkalomban Ben Luke felé mutatott. Egyszer a megtermett antropoid oda is nézett Luke-ra, és iszonyatos, bömbölő haotába tört ki. Luke rossz kedvűen elfordult, sejtvény, hogy miféle szerepe lehet a társalgásban, s úgy tett, mintha rá se hederítene a beszélgetésre. Lehet, hogy igazságtalanul bánt ezzel a lényel, de erős kétségei voltak afelől, hogy az a hátborozongató rögés bármiféle iránta megnyilvánuló szimpátiára utalt volna. Sehogyan sem értette, vajon mit akarhat ben ettől a szörnyetektől, és ugye a mi oka lehet rá, hogy az idejét torokhangú társalgással töltse, ahelyett, hogy a felszívodott koréliaival tárgyalna. Így hát csak ott ült, méltóság teljes csendben, sűrcsolgatta az italát s közben ide-oda jártatta a szemét, hát ha valahol egy válaszpillantásra lel, amely véletlenül nem ellenséges. Hirtelen valami úgy hátba taszította, hogy hajszál hiányan felbukott. Dősen hátrafordult, de a mérge csodálkozással szelídült. Nagy darab, idomtalan, sokszemű szörnyeteggel találta szemközt magát. Fogalmasan volt, miféle lény lehet. Negola Devgyi -Wuldeger. Búgyborékolta -e fenyegetően a jelenség. Luke még életében nem látott hozzá hasonlót. Nem ismerte sem a faját, sem a nyelvét. Az előbb hallott talán felszólítás volt egy kiadós pofoszkodásra, esetleg meghívás egy italra, de épp úgy lehetett leánykérés is. Lúknak azonban elég volt egyetlen pillantása leény dülöngélő lábcsonkjaira, hogy egy valamit meglehetős biztonsággal megállapítson. Bármi volt is a kedvenc gondüző itala, most arra tisztességesen benyakalt belőle. Nem látván más kiutat, Luke megpróbált visszafordulni a saját italához, miközben gondosan kerülte a lény pillantását. Akkor azonban felpattant a helyéről valami, talán leginkább vízidisznó és szerkófmajom kereszteződésére emlékeztetett, és odaállt, vagy inkább oda lapult, a dütörremegő sokszemű mellé. lépett egy alacsony, Mocskos külsejű ember is, és barátságosan a ziháló meg vállára tette a karját. Nem tetszik neki a maga pofája, közölte a kis köpcös, meglepően mély hangon Végtelenül sajnálom, felelte Lúk, szívből kívánta, bárcsak valahol máshol lenne a pillanatban. Nekem se tetszik a pofája, folytatta mosolyogva a kis ember, mint egy haveri közvetlenséggel. Mondtam már, hogy végtelenül sajnálom. Talán a beszélgetés okozta, amit közben a rákcsáló fajzattal folytatott, vagy a túladagolt szesz hatására. A csupa kiszámíthatatlan tekintetű szemből álló toronyház láthatóan egyre jobban felindult. Most előrehajolt, kisujján ráborult Lukra, és valami érthetetlen zagyvaságot sziszegett az arcába. Lúk számtalan tekintetet érzett magára szegeződni, és közben egyre idegesebb lett. Végtelenül sajnálom. Utánozta gunyorosan az ember, aki láthatólag maga is felentött a garatra. Sérteget minket? Jobb lesz, ha vigyáz magára. Minket mindnyájunkat köröznek, részek társaira mutatott. Én már tizenkét különböző rendszerben mondták ki a halálos ítéletet. Majd vigyázok, motyogta Lúk. A kis köpc szélesen elvigyorodott. Majd elpatkolk mint egy jelre a rákcsáló fajzat hangosan felmordult. Ez valami figyelmeztetés lehetett, mert a söntés és emberek és egyéb fajzatok villámgyorsan hátrápúzódtak, húzódtak, tágas kört ezáltal lúk és ellenfelei között. Lúk minden erővel igyekezett menteni a helyzetet, és kiprésett magából egy halovány mosolyt. De ez is nyomban lehervadt az ajkáról, amikor látta, hogy azok hárman lecsatolják a kézifegyverüket. Nem csak hogy képtelenség lett volna szembeszállnia egyszerre mint a hármójukkal, de halvány fogalmasan volt arról, hogy vajon, mire jók azok a gyilkos külsejű eszközök. Nem íri meg a felhajtást ez a kis srác, szólalt meg egy hűvös hang. Luke meglepetten pillantott föl, nem vette észre, amikor Kenobi odalépett mellé. Gyertek, gyerekek, inkább fizetek egy kört! Az idomtalan szörnyetek válaszképpen ellenségesen felhördült, és meglóbálta az egyik jókora végtagját. Az ütés a halántékán érte a készületlen lúkat, és átlódította a helyiségen, úgyhogy estében asztalokat borított fel, és levert egy jókora korsót, amelyben valami bűzes folyadék volt. A tömeg még hátrább és néhányan figyelmestetően felhorkantak, amikor a részek szörnyetek pisztolyt húzott elő a tokjából. A fegyver elkezdett hadonászni Kenobi felé. Az idáig közönyös csapost ez némiképp felrázta. Nagy dérrel, durral előjött a pult mögül, és gondosan vigyázva, hogy tisztes távolban maradjon, izgatotta rázni kezdte az öklét. Csak semmi verekedés, semmi verekedés! Ha bugyozni akarnak, indézékkel odakint. A rákcsáló fajzat fenyegetően a fogát vicsorította rá, a fegyverét lobáló sokszemű pedig figyelmeztetően rámordult. A másodperc tört része alatt, amíg a fegyver és tulajdonosa figyelme másfelé irányult, az öreg ember keze megragadta az oldalán csüngdő hengert. A köpcsös felüvöltött, amikor a kocsma félhovájába belehasított egy kékes fehér fénysugár. Nem tudta befejezni az üvöltést. Szapor a pislogás lett belőle. Amikor a pislogásnak is vége szakadt, az ember arcala pultra borulva feküdt, nyögve, nyűszítve a fájdalomtól, ahogy a karja csonkját bámulta. Az üvöltés kezdete és a pislogás vége között eltelt időben a rákcsaló fajzatnak szép szabályosan ketté vált a teste, úgy középtájon, törzsének két csonkja lassan eldőlt két felé. Hatalmas sokszemű lény meg ott állt, és bódultan bámult az öreg emberre, aki mozdulatlanul állt vele szemben, s valami furcsa testtartásban a feje fölé emelte a csillogó fénykardot. A lénynek csak arra volt ideje, hogy egyszer elsüsse a krónpisztolyt. A lövés lyukat ütött az ajtóba. Aztán őt is utolérte a sorsa, mint az imént a rákcsálófajzatot. Idomtalan törzsét ugyanúgy pontosan kettészelte a fénykart, csak két megperzelt rész elterült a hűveskövön. Genobi-ból csak most tört föl egy megkönnyebbülés féles óhaj. Csak most ernyedt el a teste. A fénykardot leeresztette, s a hegyét felfelé fordította valami beidegződött tisztelgésszerű mozdulattal, amely abban végződött, hogy a kikapcsolt fegyvert visszacsúsztatta a tokjába. Ez az utolsó mozdulat megtört a helységet eddig betöltő halálos csendet. Ismét elindult a beszélgetés, akárcsak a nyugtalan fészkelődés a székeken, s a csuprok, ibrikek meg egyéb ivóalkalmatosságok csikorgó tologatása az asztalokon. A csapos meg néhány segéd kivonszolta a tetemeket a helységből, miközben a megcsonkított ember szótlanul elkeveredett a tömegben. Karjacsonkját, ha babusgattas, örült, hogy ennyivel megúszta. A kocsma minden látszat szerint visszatért korábbi állapotába, egy apró kivételtől eltekintve. Ben Kenobit tiszteletteljes űrvette kerül a söntéspultnál. Luke alig hallotta az ismét megélénkülő beszélgetést. Még mindig a hatása alatt tartotta a küzdelem hihetetlen gyorsasága, és az öregember fantasztikus ügyessége. Ahogy lassan tisztulni kezdett az agyas, odalépett Kenobi mellé, elcsípett néhány foszlányt a körülötte hullámzó beszélgetésből. A többséget mélységes csodálat töltötte el a küzdelem tisztasága, és a fölényes győzelem láttán. Vérzik a fejed, Luke, igyezte meg Kenobi féltűen. Luke odanyult a sebhez, ahol a szörnyetek megütötte az előbb. Én csak, akarta mondani, de az öregben félbeszakította, mintha mi sem történt volna, oda mutatott arra a szőrös hústoronyra, aki a vállával utat törve felé közeledett. – Ez itt csubakka! – magyarázta, amikor az antropoid csatlakozott hozzájuk a söntéspultnál. – Első tiszt egy hajón, amely talán megfelel a céljainknak. Mindjárt elvisz minket a kapitány tulajdonoshoz. – Erre tessék. Horkantotta a VUki vagy mondjuk ilyesmit vélt hallani lúk. De a jól megtermett lény utánam mozdulatát alig, ha lehetett félreérteni. Elindultak a kocsma hátsó feltája felé. A vuki előtt úgy szét a tömeg, mint tornád előtt a tenger hullámai. Odakint a kantin bejárat elő szép jó idegesen járkált fel alá a terepsikló mellett. Ártudító, aki láthatóan egy csöppet sem izgatta magát, Élénk elektronikus beszélgetést folytatott egy piros erkettessel, amely nyilván a kocsma valamelyik vendégének volt a tulajdona. Mi az ördögöt csinálhatnak ennyi ideig odabent? Ha jól tudom, azért mentek, hogy egy hajót béreljenek ki, nem egy egész flottát. Sríp váratlan megdermets feltűnés nélkül intett Artunak, hogy maradjon csöndben. A színen megjelent két császári gárdista. Egy kétes emberrel csatlakozott hozzájuk, aki szinte ugyanabban a pillanatban tűnt elő a kocsma mélyéből. Nem tetszik nekem ez a dolog, törmögte maga elé a magas robot. Luke, ahogy mentek hátrafelé a kocsma végében, egyszerűen leemelte valaki másnak az italát egy pincér tálcájáról. Belekortyolt az italba, az olyan ember átszellemült nemtörődömségével, aki isteni oldalomban tudja magát. Ennyire azért nem volt biztonságban, de Kenobi és a hatalmas Wookie társaságában egyre jobban dúzzadt az önbizalma, és biztosra vette, hogy a kocsmában még odáig sem merészkedne senki, hogy egy rossz pillantást vessel rá. Az egyik hátsó boxban markánsarcú fiatalember ült, talán öt ével idősebb lúknál, talán tizenöttel, nehéz lett volna eldönteni. A modora nyílt volt, talán a nagyfokú önbizalom vagy az esztelen vakmerőség jeléül. Közelettükre a fiatalember az útjára küldte az addig az ölében fiskándoló emberformájú szajhát, de előbb még sugott valamit a fülébe, amitől a némber szélesen, nem emberi módon elvigyorodott. Csubakka, a vuki odadör mögött a fiatalembernek valamit, amire az válaszú bólintott és barátságosan a jövevényekre pillantott. Egész ügyesen forgatod azt a kardot, öreg! Ma már nemigen van alkalma az embernek ilyenfajta vívó technikát látni a császárságnak ebben a csücskében. Azzal elképesztő adagot döntött le a torkán abból az akármiből, ami megtöltötte az ibrikét. Hán szóló vagyok. A millenium Falcon kapitánya. Minden átmenet nélkül üzletszerűvé vált a hangja. Csubi mondja, hogy fuvart kerestek az Aldera-rendszerbe, igaz? Így igaz, fiam, de gyors hajóra van szükségünk, mondta neki Kenobi. Szóló láthatóan nem akadt fenn a fiamon. Gyors hajóra? Úgy értsem, még soha se hallottatok a Millennium Falconról? Miért kellett volna? Kenobi kitűnel szórakozott. De hiszen ez a hajó, amelyik nem egészen tizenkét standard időegység alatt ért el a kesszerre, válaszolta felháborodottan Szóló. De lehagytam az összes császári csillaghajót és a korilliai cirkálókat. Úgyhogy azt hiszem, nektek is elég gyors lesz öreg. A mérge már elpárolgott. Mi a szállítmány? Csak utasok, jó magam, a fiú és két robot, és semmi kérdezősködés. Semmi kérdezősködés? Szóló az ibriket nézegette, aztán ismét felpilantott. Valami helyi probléma? Mondjuk inkább úgy, nem ragaszkodunk a sászáriakkal való találkozáshoz, felelte félváról Kenobi. Hát az nem se kélység manapság, ezért kénytelen vagyok némi felárat kérni. Fejben számolni kezdett. Mondjuk tízezerből kijön az egész. Természetesen előre, és senki nem kérdez semmit, tette hozzám mosolyogva. luke leesett az álla, úgy bámult a pilótára. Tízezer. De hiszen annyiból saját hajót vehetnénk. Talán igen, talán nem, mondt szóló. És ha igen, talán te vezetnéd? Hát arra mérget hogy elboldogulnék vele, vágott vissza Egyáltalán nem vagyok a rossz pilóta, és nem, megint az az erős marok a karján. Nincsen nálunk annyi, magyarázta Kenobi. De 2000 adhatunk most rögtön, azután még 15-öt. A megérkeztünk Álderára. 15-öt, hajolt közelebb tétován szóló. Tényleg össze tudsz szedni annyi pénzt? Ígérem, magától az Álderáni kormánytól fogod megkapni a pénzt. Legrosszabb esetben pedig kénytelen leszel beírni a tisztességes fuvardíjat. 2000-ről. De szóló, mintha nem is hallotta volna az utolsó mondatot. 17.000. Nos, rendben vállalom. Mostantól van hajótok, ami pedig a császári akarat találkozást illeti, helyesebben tennétek, a nyomban elhúznátok a csíkot innen, mert különben még a millenőn fákon sem segíthet rajtatok. Fejével a kosma bejárate felé bökött, és gyorsan odasúgta még. Korán reggel legyetek a 94es doknál. A kantinba belépett négy császári gárdista. A szemük gyakorlott pillantással siklott asztalról-asztalra, boxról-boxra. Halk támadt a tömegben, de amikor valamelyik állíg felfegyverzett alak a suttogók irányába tekintett, villám gyorsan elnémult mindenki. A rangidős tiszt odalépett a söntéshez, és néhány kurta kérdést intézett a csapashoz. A nagydarab ember habozott egy pillanatig, aztán oda mutatott a helységügyöltébe. Közben kissé elkerekedett a szeme. A tiszt tekintetéből azonban semmit se lehetett kiolvasni. A box, amelyre a csapos mutatott, üres volt. Hetedik fejezet Luke és Ben biztonságba helyezték ártudított a sikló hátsó részében, közben Sripió figyelt, nem bukkannak e föl újabb gárdisták. A szólóhajója csak fele olyan gyors, mint amekkora a szája, akkor nem lesz baj jegyezte meg elégedetten az öregember. Na de kétezer, és még tizenöt, amikor ráderára értünk. Engem nem az a tizenöt-e aggaszt, hanem az első kettő, magyarázta Kenobi. Azt hiszem kénytelen lesz eladni a siklódat. Lúk pillantás lassan végigsimogatta a terepsiklót. De az az izgalom, amely annak idején mindig elfogta a láttára, nem volt már sehol. Nyomba veszed sok minden mással együtt. Ez, jobb volt nem belemélyedni. Rendben van, nyugtatta meg Kenombit fásultan. Nem hiszem, hogy még szükségem lenne rá. Szóló és Csubakka egy másik boxban elfoglalt megfigyelőhelyükről nézték, hogy a császerélek végigkutatják a kocsmát. Ketten közülük hosszasan méregették a koríliait. Csubakka hördult egyet, és a két katona valamelyest meggyorsította a lépteit. Szóló kajánul elvigyorodott, és a társához fordult. Te, Csubi, ez a fuvar kiúzhat minket a pálcból. Tizenhét ezer. Hitetlenül ingatta a fejét. Ez a két pasi nyakig benne lehet. Kíváncsi lennék, miért körözik őket. De hát megkötöttük az alkot, nincs kérdezősködés. Végül is rendesen megfizetik. Na gyere, menjünk, még helyre kell pafoznunk a fákat az induláshoz. Hová, hová szóló? A koréliai nem ismerte föl a hangot, nem ismerhette, mert elektronikus tolmásgépből jött. De magát a beszélőt nem volt nagy bűvészet felismerni arról a pisztolyról, amelyet szóló oldalába nyomott. A lény nagyjából emberszabású volt és kétlábú, de a feje olyan volt, amelyet csak erős gyomorrontás okozta lidérces álmában lát az ember. Öklömnyi, vizenyös szeme úgy dudorodott ki a borsózöld arcból, mint a hagymafej. A tojásdat, koponyát hátul rövid tüskékből álló taré csúfította, előről pedig tapíró rékesítette. Ami azt illeti, mondta szólóvontatottan, vontatottan, éppen a az indultam. Megmondhatod gyabának, hogy megszereztem a pénzt, amivel tartozom neki. Szóról szóra ugyanezt mondta tegnap is meg a múlt héten, meg az ezelőtti héten, most már késő szóló. Ne idd, hogy visszaküldhetsz Zsabbához valami újabb mesével. De érzs már meg, hogy tényleg megvan a pénz, tiltakozott Szóló. Remek, hát akkor ide kérem a tenyerembe. Szóló lassan leült. Zsabba talpnyalóit ideges mutató újja verte meg az Isten. Az idegen helyet foglalt vele szemben, az ocsmány kis pisztoly csövét egy pillanatra sem mozdítva Szóló melle elő. Most nincs nálam, mondd meg Zsabbának. Azt hiszem elkéstél vele. Jabba inkább a hajódat akarja. Csak a hol testemen át, mondta Szóló elég barátságtalanul. Az idegen láthatóan nem hatódott meg. Ha ragaszkodsz hozzá, kijössz velem, vagy intézzük el itt helyben? Nem, azt hiszem, már elégük van a hullákból, vélte Szóló. A lény tolmás gépéből fura hallatszott, hallacott, amit akár nevetésnek is lehetett volna gondolni. – Ugyan, észre se venni! A gyerünk, kejfelszóló, régóta várom már ezt a pillanatot. Legutóbb is megszégyenítettél így zsabba előtt a kegyes hazugságaiddal. – Igen, azt hiszem, igazad van. A homályos kis zugot, heves lármás felvillanó fényt töltötte be, és mire elült, a kenetteljes idegenből nem maradt más, csak egy nyákás folt a kőpadlón. Szóló visszahúzta a kezét, és a markában füstölgő fegyvert az asztal alól, miközben a kocsma számos vendégének zavaros pillantása irányult rá, és néhány csettintés is hallatszott az több közönség köréből. Ezek tudták, hogy a lény ott követte el a végzetes hibát, amikor szóló kezének szabad mozgást engedett. Nálad sokkal külön fickóknak sem sikerült kicsinálniuk. Zsabbának sose volt szíve tisztességesen megfizetni a bérenceit. Szóló kilépett a boxból, oda egy hallom aprót a csapos elé a pultra, és még visszaszólt neki, hogy csubakkával elindultak a kijárat felé. Elnézést a rendetlenségért. Mindig pocsék vendég voltam. Állik felfegyverzett gárdisták haladtak sietős léptekkel a szűk sikátorban, időnként barátságtalan pillantásokat vetve a nyomorúságos bódékban kétes eredetű árukat kínálgató sötét ruhás alakokra. Errefelé Mózizli belső fertájain magasak voltak és szorosan egymáshoz simultak a falak, amitől a sikátor már-már alagútnak látszott. Senki sem mert mérgesen visszanézni. Senki sem szitkozódott vagy kiáltott ocsmánságokat utánuk. A páncélos alakokból valósága sugárzott a császárság hatósága oldalfegyverük csupaszon bekapcsolva merett előre. Körös körül az emberek, a nememberek és a gépek behúzottak a szétszórt szeméttől bűzlő kapu aljakba. A szemét és hulladékhalmok között átsorogva információkat adtak, vettek, és kétes ügyleteket bonyolítottak le. Forró söpört végig a sikátoron. A rohamgárdisták szorosabbra zárták az alakzatot. Katonás mozgásuk leple mögött valójában iszonyúan féltek az ilyen szűk és zavaros negyedektől. Az egyikük megállt, hogy ellenőrizen egy kapubejáratot, de az ajtót zárva és erre teszelve találta. Egy homokkal borított piszkos alak, aki ott csoszogott a közelben, eszelős tirádát a katonára. A lélekben vállat rándítva fanyar pillantást vetett az őrültre, aztán sietve tovább ment a sikátorban, hogy csatlakozzon a társaihoz. Alig, hogy eltűntek, az ajtó résnyire nyílt, és egy fémes arc kukucskált kirajta. rajta. Szripió lába között egy zömök és hordóforma alak erőködött, hogy ő is lásson valamit. Inkább mentem volna lúgazdával, mint hogy veled maradjak. Tehát a parancs az parancs. Nem egészen értem, mi lehet a baj, de az biztos, hogy te vagy a hibás. Artu féktelen szemtelenségre ragadtatta magát. Vihogó csipogással válaszolt. Vigyázz a szádra, hintette a magasabb robotot. A még működőképes öreg terepsiklókat és egyéb szállítóeszközöket, amelyek ott árválkodtak egymás mellett a porlepte telepen, egy kézen meg lehetett volna számolni. De ez nem nagyon izgatta a lúkot és bent, akik javában alkudoztak ott a magas, enyhén rovarszerű tulajdonossal. Nem vásárolni jöttek, hanem eladni. A járókelők még egy-egy kíváncsi pillantás erejük sem érdeklődtek az alkudozók iránt. Ilyen és ehhez hasonló adásvételre, amihez a vevőn és az eladón kívül senkinek semmi köze, vagy napi fél ezer alkalommal kerül sor Láthatóan mindkét fél kifogyott a dicséretből, illetve a méltatlankodásból. Az alku megköttetett, amire abból lehetett következtetni, hogy a tulajdonos apró fémdarabkákat számolta Luke markába körülbelül olyan arccal, mint a tulajdon vérét a cseppenként. Luke és a rovar forma elköszönt egymástól, mindkettő abban a szilárd hitben, hogy ő járt jól. Azt mondta, ennél többet nem adhat. Mióta kijött az XP-38-as, ezeket a kutya se keresünk, sóhajtott Luke. Azért nem kell úgy elkenődni, vigasztalta Kenobi. Elég lesz, amit kaptál. Van annyim, hogy ki tudjuk egészíteni. Letértek a főutcáról, és befordultak egy sikkátorba, ahol egy leginkább leromlott hangyászokhoz hasonló lényekből álló csoportot terelt egy robot. A saroklón lúk még egyszer visszafordult, hogy egy utolsó pillantást vessen a jó öreg terepsiklóra. Korábbi élete utolsó tanuljára. Aztán nyomban visszafordult, sürgette őket az idő. Amikor elhaladtak a sarok mellett, az árnyékból alacsony és sötét figura surant elő, amely a sok rontszafot alatt akár ember is lehetett. Még akkor is egyre bámult utánuk, amikor eltűntek a járda egyik kanyarulatában. Kis alakú, csészei formájú űrhajóhoz vezető dog bejáratát szorosan elállta, vagy egy fél tucat ember és idegen, amelyek közül az előbbiek talán még roteszkebből festettek. Hatalmas mozgó izom és hájtömeg, amely bozontos, sebb helyekkel borított fejben végződött, szemlélte megelégedetten a fegyveres gyilkosok félkörét. Most előlépett a félhold alakzat közepéből, és oda kiáltott a hajó felé. – Gyere, ki, szóló! Körül vagy véve! Ebben az esetben rossz irányban néznek az urak. Szólalt meg egy hűvös hang. Jabba felszökkent, ami önmagában véve és figyelemre méltó látvány volt. Bélence és arkon perdültek, és megpillantották, hány szólót meg csubakkát a hátuk mögött. Amit látod, már vártalak, Jabba. Gondoltam, hogy várni fogsz? Ismerte be amaz, és egyszerre volt elégedett és riadt, hogy szólót és csubakkát fegyvertelenül látja. Nem vagyok az a fajta, aki megszökik mondta a szóló. Megszökni? Ugyan mi elől? vetette ellen a dzsabba. A látható fegyverek hiánya jobban zavarta, mint ahogy akár magának is bevalotta. Valami nem volt itt egészen rendjén, s jobb lesz nem nagyon ugrálni, amíg rá nem jön, hogy mi. Hán, kicsi fiam, olykor csalódást okozol nekem. Pusztán arra lennék kíváncsi, miért nem fizetted ki a tartozásod, ami pedig már régóta esedékes. Sajnod miért kellett olyan csúnyán elintézned szegény krédót, Hiszen végül is végigcsináltunk mi már ketten egyetmást. Ne fárasszuk egymás dzsabba! Vigyorodott el szóló szorosan összezárt ajkakkal. Annyi érzés sincs benned, amennyi egy elárvó bacilust felmelegíthetne. Ami pedig rédót illeti, azért küldted rám, hogy megöljön. Húgyan hán! Tiltakozott hozott meglepetten jobba. Miért tettem volna ilyet? Hiszen te vagy a legjobb csempész a szakmában. Túl sokat érsz ahhoz, hogy kinyírassalak. Krédőt csak azért küldtem, hogy közvetítse késedelmeskedésed okozta természetes aggájaimat. Esze ágába sem volt, hogy megöljön. Nekem pedig nagyon úgy tűnt. Legközelebb ne küldj hozzám ilyen felbérelt senkiket. A dolgod van velem, látogass meg személyesen! Zsabba rosszállóan megcsobálta a fejét, amitől a toká is csinkilingizni kezdtek. Mint egy a lusta, húsos visszhangjaként. Hán, hán, ha legalább azt a rakomány fűszert nem pocsékoltad volna el, hiszen érted, egyszerűen nem teltek kivételt senkivel. Hová is jutnék, ha minden pilóta, aki nekem dolgozik, egyszerűen kiborítana az egész rakományát, mi megpillant egy császári ajót, És aztán csak az üres zsebét mutogatná nekem, amikor az ellenértéket kérem tőle. Nem tisztességes üzlet ez. Én tudok lelkű és megbocsátó lenni, de nem annyira, hogy jussak. Tudod, olykor még velem is előfordult, hogy ellenőrzik a ajom a dzsába. Tehát azt hitted, azért öntöttem ki ezt a fűszert, mert untam már a szagát. Én legalább annyira le akartam szállítani, mint amennyire te meg akartad kapni. De nem volt más választásom. Megint az a kajám mosoly. Ahogy magad is mondod, többet érek annál, mint hogy kinyíras. De most akadt egy fuvarom, úgyhogy mindent vissza tudok fizetni, még meg is toldom valamivel. Csak egy kis időre van szükségem. Ha akarod, adok ezret előre a többit három hét múlva. A hályos alag láthatóan eltűnődött az ajánlaton, aztán, mikor megszólalt, a szabait nem szólóhoz, hanem a lakágaihoz intézte. Tegyétek el a stukkerokat! Amikor a tekintetét a ravasz koréliai felé fordította, ragadozó vigyor jelent meg az ajkám. Hán, fiam, csak is azért teszem meg neked ezt a szíveséget, mert te vagy a legjobb, és bizonyára szükségem lesz még rád. Így hát tekintettel az én nagy lelkemre, s jóságos szívemre. Nem meg erre a kis pluszra, mondjuk 20 százalékra, megadom neked a kért haladékot. A hang majd szétrobbanta megfeszített uralomtól. De ez az utolsó eset. Ha megint csalódást okozol nekem, és a sárba tiprod a nagy lelkűségemet, azzal a gúnyos röhögéseddel, akkor vérdiat tűzök ki a fejedre, hogy életet hátrelevő részében a közelébe sem mehetsz egyetlen civilizált rendszernek se mert mindegyiken jó néhányan lesznek, akik ismerni fogják az arcod és a neved, és tized annyiért is szívesen kiontanák a beleidet, mint amennyit én ígérek nekik. Örülök, hogy mindkettőnknek a szívén fekszik a sorsom kedvező alakulása. Válaszolta szóló nyájasan, miközben csubakkával elindultak Csabba fegyveres bérenszeibb, bámuló pillantásainak keresztüzében. Ne félj Zsaba, kifizetlek! De nem azért, mert fenyegetsz, hanem mert örömöm lelem benne. Most kezdték el átvizsgálni a központi űrkikötőt, jelentette a parancsnok, miközben helyenként futva igyekezett lépést tartani dártvéderrel. A fekete lovag milyen elmerült a gondolataiba, hogy ott ment a harci bázis egyik fő folyosóján, nyomában néhány szár segéddel. Mosőd be az első jelentés, folytatta a parancsnok. Már csak idő kérdése, hogy elfogjuk azokat a robotokat. Küldjön nekik erősítést, ha szükséges. Ne törődjön vele, hogy mit mond a bolygó kormányzója. Minden áron kellenek nekem azok a robotok. Csak is azért tud hallgatni a vallatásokon az a nő, mert még most is azt hiszi, hogy fel tudják használni azokat az adatokat ellenünk. Értettem, Véder lovag. Addig pedig kénytelenek vagyunk beérni Tárkin kormányzó gyermeteg eszközeivel. Azott a 94-es Dokk. mondta Lúk Kenobinak, és az időközben újra hozzájuk csatlakozott két robotnak. Már láttam is csubakkát. Mintha izgatott lenne. Valóban a hatalmas, hochi vadul integetett feléjük a tömeg feje fölött, és hangosan kiabált valami zagyvaságot ezek négyen meggyorsították a lépteiket, s közben egyikük sem vette észre azt az alacsony fekete öltözeti valamit, amely már a használt járműteleporta a nyomukban volt. A lány behúzódott a bejárat mögé, és rondjai közül elővett egy parányi adóvevőt. Az adóvevő túlantul újnak és korszerűnek hatott ahhoz, hogy egy ilyen nyomorúságos fajzat kezében legyen, kezelője mindazonáltal látható magabiztossággal beszélt belőtt. A 94-es dok, állapította meg Jó Jószerűen semmiben sem különbözött a többi múzízli, kicsi fellengzősen doknak nevezett gödörtől. Az egész egy bejárati rámpából és egy hatalmas árokból állt, amelyet a sziklás talajba váltak. Ez a bombatölcsérszerű mélyedés szolgált azt a célt, hogy felfogja az egyszerű antigravitációs hajtóművek kiszabaduló energiáit, amikor az űrhajok fölemelkednek, hogy kiszakadjanak a bolygó gravitációs teréből. Az űrrepülés egyszer egy -e lúknak is teljesen világos volt. Az antigravitációs hajtómű csak akkor fejtett ki kellő energiát, ha van megfelelően erős gravitációs tér, aminek ellenszegülhet. Mint mondjuk egy bolygó gravitációs vonzása, míg a fénynél sebesebb utazásra csak akkor kerülhet sor, ha a hajó már kikerült ugyanennek a gravitációs erőnek a vonzásából. Ezért kell minden bolygóközi utazásra induló űrhajót kettős hajtóműrendszerrel ellátni. A 94-es dokkot képező gödröt ugyanolyan felületesen vágták ki, mint a mózizlii dokkok jelentős többségét. És épp olyan elhasznált is volt már, lejtős oldalait egyenetlenségek csúfították, nem sikerült olyan simára csiszolni őket, mint Némely népesebb világban. Lúk úgy érezte, hogy a dokk tökéletesen illik ahhoz az űrhajóhoz, amelyhez csubakka oda vezette őket. A csak szépítő túlzása hajónak nevezhető össze-vissza horpadozott ellipszóidott, mintha más hajók használhatatlannak ítélt, és szemétre dobott lemezeiből és egyéb alkatrészeiből barkácsolták volna össze. Csodálkozni csak azon lehet, gondolta Lúk. Vagy ez az izé mégsem hullik darabjaira. Próbálta a tragacsat repülés közben elképzelni az űrben, s ettől minden bizonyal idegromot kapott volna, ha a helyzet nem olyan kritikus. Mégis, még elgondolni is iszonyú volt, hogy egészen az álderálni kell ezzel a szánalmas. – Micsoda, ócska teknő! – dünnyögte végül, nem tudván tovább útját állni kitörő érzelmeinek. Épp a rámpá haladtak a nyitott bejárónyírás felé. Nem hinném, hogy ez a tragacs kiér a hiperűrbe. Kenobi nem fűzött megjegyzést a dologhoz, csak a bejárat felé mutatotta onnan egy alak közeledett feléjük. Vagy természet fölött ilyen éles volt szóló hallása, vagy már hozzászokott ahhoz a reakcióhoz, ami reménybeli utazásaiból váltott ki a millenium falkon látványa. Lehet, hogy nem sok néz ki belőle, ismert el, hogy odaért hozzájuk de csak úgy ficánkol benne az erő. Én magam eszközöltem néhány kisebb módosítást rajta. A repülés mellett a barkácsolás a másik hobbim. Pontosan 0,5-del fog fénysebesség fölött repülni. Luke a feje búbját vakargatta, ahogy megpróbálta olyannak elképzelni a gépet, ahogy a tulajdonos lefestette. Vagy a koréliai volt a legnagyobb a széles galaktikában, vagy csak ugyan több volt ebben a hajóban, mint amit első pillantásra látni lehetett. luke megint eszébe jutott az öregben figyelmeztetése, hogy soha ne ítéljen -e felületes benyomásokból, és úgy döntött, hogy a hajóról és a pilótájáról alkotott véleményét megtartja magának, amíg nem látja őket működés közben. Csubakka eddig a dogbejárat környékén őgyelgett. Most felruhant a lámpál, mint holmi szőrös szélvést, és izgatottan gagyogott valamit szólónak. A pilóta hűvösen nézte, időnként bólintott, aztán kurta választ vakkantott oda. A beviharzott beviharzotta hajóba, csak annyi időre állt meg, míg íntett a többieknek, hogy kövessék. – Úgy rémlik, kicsi igyekeznünk kell, – magyarázta a szóló titokzatosan. – Úgyhogy siessetek! Amint beszálltok, indulunk! Luke éppen kérdezni akart valamit, de Kenobi noszogatta befelé. A robotok jöttek utánuk. Luke kicsi meglepődött, amikor látta, hogy a megtermett csupakka belegyömöszeli magát az egyik piróta ülésbe, amely a módosítások ellenére valósággal megrodjant a hatalmas súly alatt. A vuki megpöccintett néhány kapcsolókart a feladathoz láthatóan túlméretezett ujjaival. Hatalmas mancsai imponáló könnyedséggel szánkáztak ide-oda a kapcsolók között. Mélyhangú dübörgés támadt valóla hajó mélyében, ahogy, Bekapcsolták a hajtóműveket. Luke és Ben helyet foglalta a főátjáró két ülésében, s látták, hogy besziazzák magukat. Valahol a dog bejáró előterében a sötét rony mögül előbújt egy hosszúkás pofa, s az előre nyúló ormány két oldaláról két szem kukucskált ki. A két szem a hozzátartozó fejjel együtt megfordult, amikor futó lépésben megjelent egy nyolc főből álló császári almoztag. Aki nem ismerte a körülményeket, bizonyára meglepődött volna, hogy az osztag egyenesen a rejtélyes figura felé tart, aki odasúgott valamit a rajparancsnok fülébe, és a dog felé hadonászott. A kapott információ alig feldúlta a kedélyeket. A katonák kibiztosították fegyverüket, s lövésre készen maguk elé tartva berontottak a dogba. Szóló felfigyelte egy fémről visszaverődő aproska fénysugára, amikor a nem kívánatos vendégek megjelentek a színen. Szóló úgy ítélte meg a helyzetet, alig fognak megállni, hogy fesztelent bocsátkozzanak. A gyanúja hamar igazolódott, még mielőtt kinyithatta volna a száját, hogy tiltakozzon a behatolás ellen, a katonák térdelőállás berezkedtek és tüzet nyitottak rá. Szóló lebukott befelé, és közben oda kiáltott előre. – Csubi! – Gyorsan a védőpajsokat! Tűnjünk el innen! Tudomásul vételképpen képpen és hallatszott. Szóló előrántotta a pisztolyát, s a csapvajtól viszonylagos védelméből sikerült is néhány lövést leadnia. A szabadon álló katonák látván, hogy prédájuk nem tehetetlen, nem is szenderek, hanyat homlok fedezék után néztek. A mély, dübörgés, üveges repetfazik hangra váltott, majd fültépő robbalja erősödött, ahogy szóló kezzel lecsapott a vészindító gombjára. A csapuajtó abban a pillanatban bevágódott. A talaj szakadatta a remeget, miközben a visszavonuló rohamosztagosok kirohantak a dokból. Egyenest beleszaladtak egy éppen megérkező második rajba, amely a rohamos gyorsasággal terjedő riadójázésre jött oda. Az egyik katona vadul hadonászva igyekezett megmagyarázni az új érkezett tisznek, hogy mi történt a dokban. Ahogy a liegű harcos befejezte mondókáját, a tiszt előkapott egy kézi írközlőt és beleordított. – Haló! Repülés irányítok! Szökni próbálnak! Küldjenek utánuk mindent, amiük csak van! Mózi ízliben egyre újabb helyeken hangzott fel a vészjelzés, szinte koncentrikus körökben terjedve a 94-es doktól. Egy sikátorban jó néhány katon akkor hallotta meg a városszerte felharsanó riadójelzést, amikor Móz ízli tiszta kék égboltján megpillantották a parányi teherhajót, ahogy kecsesen a magasba emelkedik. Gombos tüfenyire zsugorodott, mire bármelyikük ráemelhette volna a fegyverét. Luke éppen a starthevedelt fejtette le magáról, amikor elment mellettük szóló, azzal a könnyed, laza járással, amely a tapasztalt űrhajó sajátja. Amikor odaért a pilóta fülke, az inkább beleragyott, mint ült a pilótaülésbe ülésbe, és azonnal hozzáfogott a számítógép kiírásainak és a műszereknek az ellenőrzéséhez. A mellette levő ülésben csubakkal úgy morgott és hörgött akár egy rosszul beállított terepsikló motorja. Most elfordult a műszerfaltól, és egyik vaskos ujjával a nyomvonal követő képernyőre mutatott. Szóló röptében oda pillantott, aztán bosszúsan visszafordult a maga műszerfalához. Tudom, tudom, valószínűleg két vagy három romboló, valakinek nagyon a bögyében lehettek az utasaink. Most az egyszer jól a közepébe nyúltunk. Próbált távol tartani őket valahogy, amíg befejezem a programot a fénysebesség átlépéséhez. Állítsd a pajzsokat maximális hárítószögbe! Ezzel a néhány utasítással be is fejezte az idomtalan Vukival való társalgást, a kezel számítógép adadoló termináljaim beprált. Szóló meg se fordult, amikor a háta mögött a hegyes kis alak megjelent a bejáratban. Ártitú elcsúfogott néhány megjegyzést, aztán elosomtonnan. A tatón elhelyezett vevők tisztán mutatták a tatúin vészjósló citromalagzatát, ahogy rohamosan zsugorodott a hátuk mögött de nem eléggé gyorsan ahhoz, hogy eltűnjön a képből az a három kis fénypont is, amely a három üldöző császári hadjajó jelenlétét mutatta. Már Ártúra ügyet sem vetett az előbb szóló, emberi utasai beléptére azért hátrafordult. Most már csatlakozott hozzá még kettő különböző szögből, mondta neki egyre a könyörtelen műszereket fürkészve. Körül akarnak zárni mielőtt megcsinálhatnánk a sebességugrást. Most már öt. Mi csináltatok ti ketten, hogy ennyire fontosok vagytok nekik? Nem tudod elhagyni őket? kérdezte gúnyosan lúk, rásejderítve a pilóta kérdésére. Mintha valami olyasmit emlegettél volna, hogy gyorsan is tud repülni ez a bárka. Vigyázz a nyelvedre, öcskös, mert azon veszed észre magad, hogy hazafelé szállsz. Először is túl sokan vannak, de azért talán meg tudunk lépni, a zsikerül átlépni a fénysebességet. A hozzáértő magabiztosságával elmosolyodott. Fény fölötti sebességen nincs az a pilóta, aki követni tudjon egy másik hajót. Na meg aztán ismerek még egy-két trükköt, amivel le lehet rázni az ilyen álhatatos tapadjancsikat. Na hiszen, ha tudom előre, hogy ti ilyen népszerű gyerekek vagytok. Miért? kérdezte Lukfenyegetően. fenyegetően. Akkor talán nem vállaltad volna a fuvart? Azt azért nem mondanám válaszolta a koréliai, kikerülve a csapdát. De a fuvardíjat felsrofoltam volna, az hétszentség! Lúknak a torkának adta visszavágás. Sőt, egészen visszacsúszotta, hogy előre lendítette a karját, hogy elhárítson a szemétől egy szikrázó vörös fénylobbanást, amely a piróta fülke ablak előtt ideiglenesen olyan fényesé változtatta a fekete űrt, mint a napfelszíne. Kenobi szóló, sőt, még csubakka is ugyanígy tett, tekint, vagy a közeli robbanás ereje, kis ilyen túlépte a fototropikus elhárító és fényányelő képességét. Á, most kezd a dolog érdekessé válni, dünyögte szóló. Mennyi időre van még szükséged a sebességugrásig? Érdeklődött fesztelenő Kenobi láthatóan cseppecsem izgatva magát fel azon, hogy bármelyik pillanatban végük lehet. Még mindig a tatuim vonzás terében vagyunk. Jött a higgadt válasz. Még kell néhány perc, amíg a navigáló kompjúter kiegyenlít, és összehoz egy tisztességes ugrást. Megtehetném ugyan, hogy nem törődöm a számítógép véleményével, de a hiperhajtómű minden bizonyjal miszlikre menne. És akkor négyeteken kívül még a magaménak is mondhatnék egy szép nagyrakás rakás ócskavasat is. Még néhány perc csúszott ki Luke száján, ahogy a képernyőkre merett. Amilyen iramban ezek közelednek, hiperűrben utazni nem olyan egyszerű, mint kukaricát hántani fiacskám. Vagy próbáltál már valami sebességugrást programozni? Luke kénytelen kelletlen megrázta a fejét. Hát pedig nem rossz vicc. Én mondom neked. Jól néznénk ki, ha elsietnénk, és szépen beleszeradnánk egy csillagba, vagy valami hasonlóan barátságos űrtárgyba, mondjuk egy fekete lyukba. Akkor aztán hamar megérkeznénk. Végérvényesen. Újabb robbanások halacottak a közelben, bár csubakka mindent elkövetett, hogy kitérjen előlük. Szóló műszer falán vörös jelzőfény kezdett villogni. Hát ez meg mi? érdeklődött idegesen Lók. Éppen most válik le az egyik védőpajzsunk, tájékoztat a szóló az olyan emberi harckifejezésével, aki éppen fokhúzás előtt áll. Jobb lesz, ha visszacsatoljátok magatokat. Mindjárt megcsináljuk az ugrást. Csúnyán járhatunk, ha pont a legrosszabb pillanatban kapunk egy közeli találatot. Hátul az utastérben Sripio már szorosan az ülésbe simulva ült, mert fémkarjai jóval erősebben szorították oda, mint bármiféle starthevedel. Artu ide-oda impolygott a hajóvédő pajzsait ostromló, egyre növekvő erejű energiakitörések okozta rázkodástól. Vajon okvetlenül muszáj volt eljönni erre az útra? motyogta magá a magas robot kétségbe esett el. Már-már elfelejtette mennyire utálom az űrutazást. Elnémult, amikor megjelent Luke és Ben és elkezdték becsatolni magukat az ülésükbe. Furcsa módon luke épp egy hajdani kutyája jutott az eszébe, amikor valami iszonyatos erővel csapódott a hajó oldalának, mintha égbe zuant volna le az angyal. Motti ellentengel nagy belépett a csendes tárgyaló terembe. Az arcán csíkokat vetettek a fal hosszanti világító testjei. A pillantás a Tarkin kormányzót kereste, aki ott állt az enyhén meggörbült képernyő előtt, és könnyedén meghajolt. Annak ellenére, hogy a képernyő láthatóan is feltűnt egy parányi zöld gombolyag. Egy bolygó az ellentenger nagy hivatalosan is bejelentette. Beléptünk az Alderár rendszerben. A parancsait várjuk. Megszólalt az ajtónál a helyezett jelzőberendezés. És Tárkin mesterkélten finomkodó mozdulattal intett az ellentenger nagynak: Várjon még egy percet, Motti! Az ajtó félregörült a falban, és a nyílásban Leila orgánat tűnt föl, két fegyveres őrrel az oldalán, és Dártvédelrel a nyomában. A nevem kezdte Tárkin Tudom, hogy hívják köpött ki a lány Tárkin kormányzó. Gondolhattam volna, hogy a maga kezében van véderpóráza. Mintha még azt a félreismerhetetlen bűzét is éreztem volna, amikor idehoztak a fedélzetre. Igazán elbűvölő, jelentette ki Tárkin olyan hangsúlyjal, amiből arra lehetett következtetni, hogy sok minden lehet, csak éppen elbűvölt nem. Nem is hiszi, milyen nehezemre esett aláírni a kivégzési parancsát. Angeban mesterkelt együttérzős csönget. Na persze, ha együttműködött volna velünk a nyomozás során, akkor most egészen másképpen állának a dolgok. Véderlovak tájékoztatott róla, hogy az ön ellenállása a hagyományos módszerekkel lefolytatott vizsgálat. Úgy érti kínzás? Vágott közbe a hercegnő kisé reszketeg hangon. Talán mellőzzük most a jelentés árnyalatokat, mosajadott el Tárkin. Meglep, hogy önnek volt bátorsága magára vállalni a teljes felelősséget ezért a parancsért. Nos? Suhajtott föl kelletlenül Tárkin. Tudja, én olyan ember vagyok, aki egy dologra tette föl az életét, ilyen formán kevés örömöt engedhetek meg magamnak. Ezek egyike, hogy a kivégzése előtt szeretném még vendégül látni ezen a mi kis ünnepségünkön. Ezen Alkalma lesz megtekinteni szerény kis harci bázisunkat működés közben, s tanulja lesz egy újkor kezdetének, amelyet már a császárság technikai fölénye fémjelez. Ez az űrállomás ugyanis az utolsó szeme annak az újonnan létrehozott láncolatnak, amely mostantól megbonthatatlan egységbe kovácsolja a galaktikus birodalom milliónyi csillagrendszerét. Az önök nevetséges a jelentéktelen szövetsége, a mai naptól fogva semmi gondot sem okoz nekünk. A mai demonstráció után nem lesz senki, aki szembe merjen szállni a császárság döntéseivel, még a szenátus sem. Organa megvetően mérte végig. Az erőszak nem tarthatja össze a birodalmat. Erőszakkal még soha semmit nem lehetett huzamos ideig összetartani. Minél jobban összeszorítják a markokat, annál több csillagrendszer fog kicsúszni az ujjai között. Ön egyszerűen ostoba kormányzó. És az ostobák gyakran az ábrándjaiknak esnek áldozatul. Tarkin halálfej válaszolt, az arca akár a pergamen. Kíváncsian várom, vajon milyen halálnemet gondolt ki önnek, véderlovag. Biztos vagyok benne, hogy méltó lesz önhöz és ő hozzá. Mielőtt azonban végleg eltávozik körünkből, meg kell ismerkedni ennek az űrállomásnak a teljes erejével, lehetőleg minél meggyőzőbb formában. Mondhatnám, bizony szempontból ön választat a ki jelen kísérletünk alanyát. Tekintettel arra, hogy ön vonakodott megismertetni minket a lázadok bázisának a helyzetadataival. úgy ítéltem helyén valónak, hogy mint második számú kísérleti alanyt, az ön hazáját, az Aldera-rendszert válasszuk. Nem, ezt nem teheti. Az elderám békés világ, nincs is hadserege, nem teheti! – Tarkinak felcsillant a szemem. Talán jobban szeretne valami más célpontot? Mondjuk egy katonai célpontot? Mi benne vagyunk. Csak nevezze meg a rendszert! – megvonta a vállát. Tudja, unom már ezt az ostoba játékot. – Utoljára kérdem, hol van a lázadók főbázisa? – egy rejtett hangszoróból megszólalt egy hang, és közölte, hogy antigravitációs távolon belül jutottak, azaz körülbelül hat bolygó átmérőnyire az alderántól. Ez elég volt ahhoz, hogy véghez vigye azt, amit Véder pokoli eszközeinek nem sikerült. – Dantuin! – suttogta a hercegnő. A padlót bámulta, és meg sem próbálkozott már a daccal. A Dantuinon vannak! – Tárkin hosszan, elégedetten felsóhajtott, és odafordult a közelben álló fekete alakhoz. Tessék, véderlovag, itt van. Látja, tud ő okos lenni. Mindössze arra kell ügyelni, hogy az ember megfelelően tegye fel a kérdést, ha kielégítő választ akar kapni. Figyelme most a többi tiszt felé terelődött. Amint elvégeztük ezt a kis tesztet is, sietve elindulunk a Dántúinra. Addig is kezdjenek hozzá a művelethez, uraim. Jó néhány másodervezve tellett, amíg Tarkin félváról odavetett szavai, elhatoltak a hercegnő tudatái. Micsoda, kapkodott le még levegő után. A Dantuin ugyanis, mondta Tarkin a körmét mustrágatva, kisé esik a császárság központjától ahhoz, hogy példája okolásó szolgálásra a lakosságnak. Bizonyára ön is megérti azt akarjuk, hogy az erőnk híre gyorsan elterjedjen a birodalomban. Akkor valamely centrálisabb fekvésű, engedetlen világot kell kiszemelnünk. De azért semmit se féljen. Az ön lázadó barátaira is hamarosan sort kerítünk a dantuinon. De hiszen azt mondta, akart tiltakozni organa. Semmi más nem számít, csak az utolsó szavaim. Jelentette ki Tárkini, mint egy lezárva a vitát. Végrehajtjuk az alderám megsemmisítését, ahogy elterveztük. Aztán majd része lehet abban az örömben, hogy velünk együtt figyelheti innen, amikor elsöpörjük innen az ostoba és hiába való lázadásnak Dantuini központját. Intett a két kísérő őrnek. Kísérjék a fő megfigyelő fedélzetre. Elmosolyodott és gondoskodjanak róla, hogy jól lásson. Nyolcadik fejezet Szóló szorgosan járt műszertől műszerig, és ellenőrizte az eredményt. Időnként egy aprócska dobozt csúsztatott a különböző szenzorok kijövő termináljaiba, leolvasta az eredményt, aztán megelégedetten csettintett. Nem kell már félnetek a császári barátaitoktól, szólt oda Lúknak, és Bennek. Most már nem találnak meg. Megmondtam, hogy lerázom őket. Kenobi, mintha bólintott volna válaszul, de közben Elmerültem, magyarázott valamit Lóknak. Jaj, ne hálálkogyatok már annyira mordult fel szóló kis és értődötten Na mindegy, a navigációs kompúter szerint 0 kettő száznál nál elérjük az orbitális pályát az alderán körül. Attól tartok, ezután a kis kaland után kénytelen leszek új rendszámot csinálni. Ismét elmerült a műszerek leolvasásába, és közben ellépett egy kerek kis asztal elő. Az asztalka lapját alulról átvilágított, kisméretű négyzetek borították. A vastag lap két szemközti oldalába egy-egy számítógép csatlakozó monitorja volt beépítve. Némelyik négyzetben háromdimenziós kivetített figurák látszottak. Csubakka görnyet háttal ült az asztal egyik oldalán, állát lapátnyi tenyerébe nyugtatta. Öklömnyi szeme csillogott, az oldalszakála felkunkorodott, valósága sugárzott belőle az elégedettség. Legalábbis addig, amíg Ártodító föl nem emelte az egyik karbos végtagját, és meg nem bökte az előtte villogó monitort. Ettől a táblán hirtelen mozgásba jött az egyik figura, átsétált egy átelembe levő mezőbe, és ott megállt. A meghát az a megváltozott állásra, először megdöbben, és aztán dű ki a képére. Felpillantott az asztalról, és valami érthetetlen zagyvaságot hadarva gorombán ráförmett a békés kis gépezetre. Ártú csak csipogással tudott válaszolni, de Sripió nyomban gyöngép kifejező készséggel megvert cimborája segítségére sietett, és vitatkozni kezdett a behemót antropoiddal. – Igenis, szabályosan lépett. Hiába ordibász azzal, semmit sem érsz. Szóló, aki felvigyelt a civakodásra, összeráncolta a homlokát, és odaszólt a vála fölött. – Hadd legyen neki! – a barátod úgyis előnyben van. Nagyfokú könnyelműség felbosszantani egy fukit. Bizonyára igaza van, uram, ellenkezett Szríp jó. De itt elvről van szó. Vannak bizonyos normák, amelyekhez minden érző lénynek tartania kell magát. Ha az ember eltér ezektől, bármi legyen is azok, ideértve a megfélemlítést is, akkor eljátsza azt a jogát, hogy intelligens lénynek nevezzék. Remélem, erről akkor sem feledkeztek meg, felelte szóló, amikor majd csubakka darabokra téptéged meg a kis barátodat. Emellett azonban, folytatta szrépjú alélkül, hogy akár egy pillanatra kizökkent volna a ritmusból, a mohóság és mindenáron való előny amikor az ellenfél már a földön fekszik, nyilvánvaló jele a sportszerűség hiányának. Ez az utóbbi megjegyzése sor dühös csiripelést váltott ki Arthurból, és a két robot hamarosan heves vitába bonyolódott, miközben Csubakka továbbra is hol az egyiknek, hol a másiknak vágott egy-egy újabb érthetetlen sértést a fejéhez, időnként mérgesen adonászra feléjük az asztalon türelmesen várakozó, átlátszó figurák mögül. Luke, mint aki mit sem hal az egészből, dermet állt az utastér közepén. Működő fénykaradot tartott a feje fölé. Az özönvíz előtti harci eszközből mély, búgó hang hallatszott, miközben lúg előre-hátra ugrált, hol támadóállásba lendülve, hol meg képzeletbeli szúrásokat parírozva, kenomi ügyelő tekintetétől kísérve. Szóló időnként oda nézett, hogy elcsípje lúk egyik-másik esetlen mozdulatát. Olyankor örelégültség ömlött el sovány arcán. – Nem jó úk, lebegjenek a csapásaid, ne olyan szögletesen csináld! tanácsolta Kenobi gyöngédem. Jussor eszedbe, az erő mindenütt jelen van. Fel kell olvasnod benne, ahogy sugárzik belőled. Egy igazi Jedi harcos ténylegesen érzékeli az erőt, akár egy kézzel fogható fizikai jelenséget. Ezek szerint tehát energiamező? Érdeklődött Luke. Igen, energiamező és még valamivel több, folytatta Kenobi szinte misztikusan. Kisugárzás, amely egyszerre irányít és engedelmeskedik. Megfoghatatlan semmi, amely azonban csodákra képes. Egy pillanatig eltűnődött. Senki, még a zsedi tudósok sem tudták soha pontosan meghatározni az erőt. Valószínűleg nem is fogják. A magyarázatokban legalább annyi a mágiai, mint a tudományos érv. Tehát végső soron mi más a mágus, hanem gyakorló teoretikus. No, próbáljuk meg még egyszer. Az öreg ember Ezüstösen csillógó gömböt lóbált a kezében. A külsejét aprólékos finomságú antennák borították, némelyik akkora, mint egy lepke Az öreg most Luke felé lennítette a gömböt, és követte a szemével, ahogy megállt a levegőben, néhány méterre a fiú arcától. Lúk készelédve helyezkedett, hogy a gömb lassan körözni kezdett körülötte, és igyekezett mindig szemben maradni vele. A gömb váratlan villám gyorsan előre lendült, és egy méterrel arrébb ismét megdermedt. Luke azonban nem ugrott be a cselnek, és a labda hamarosan visszakozott. Luke lassan oldalra mozdult, hogy megkerülje a gömb melső érzékelőit, aztán csapásra készen hátralántotta a kardot a feje fölé. De még be sem fejezte a vanövert, amikor a gömb, mint a nyíl, bevágódott mögéje. Az egyik finom kis antennából cérna vékony vörös fénysugár lövet ki, és eltalálta Luke combjának a hátsó felét. Valósággal ledönt fel a fiút a fedélzetre, amikor az elkésve, Feléje fordította a kardot. Luke bizsergő zibbat lábát dörzsölte, és közben megpróbált ügyet se vetni szóló kitörő, kárörvendő nevetősére. A babonás hókuszpókuszok meg a kiöregedett fegyverek bizony nem pótolhatnak egy jó kis sugárvetőt az ember oldalán, gúnyolódott a pilóta. Szóval te nem hiszel az erőben? kérdezte Luke nagy nehezen feltápászkodva. A sugár bénító hatása gyorsan felszívódott. Keresztül kasul bejártam már ezt a galaktikát, ricsakedett a pilóta, s látta is egyet mást. Túlságosan sokat is ahhoz, hogy pont egy ilyen erőt ne tudnék elképzelni. Túlságosan sokat, hogy azt gondoljam, valóban lehet valami, ami irányítja a cselekedeteinket. A sorson felől én magam döntök, és nem valami félig meddig misztikus energiamező. mező. Kenabira mutatott. Én a te helyedben nem követném ilyen vakon. Megvan a magához való esze az öreg úrnak, meg néhány apró trükkjel, szóval nagy huncut. Honnan tudod, hogy nem a saját céljaira használja föl? Kenobi csak elmosolyodott, szelíj, de aztán ismét lúk felé fordult. Talán megpróbálhatnád még egyszer, lúk, mondta nyugtatólag. Azon kell lenned, hogy függetlenítsd magad a tudatodtól. Próbálj meg nem a konkrét dolgokra összpontosítani, sem a szemeddel, sem az agyaddal. Hagyd, hogy elszabaduljon a tudatod, és lebegjen, lebegjen. Csak is akkor használhatod fel az erőt. El kell jutnod egy olyan állapotba, amelyben már az érzékeid vezérlik a tetteidet, s nem az, amit előre elgondoltál. Hagyd abba a töprengést, lazíts, ne gondolj semmire, lebegj, szabadon, szabadon! Az öreg ember hangja bódító zsongássá halkult. Amikor elhallgatott, a krom gömb lúkra vetette magát. Kenobi hipnotizáló hangjából kábultan, Luke nem vette észre a döfést. Kétséges, hogy egyáltalán látott volna valamit. De hogy a labda közeledett, Luke szédületes gyorsasággal perdült sarkon, felrántotta és előre a kardot, valami igen furcsa mozdulattal. Az ütés tisztán hárította a gömbből vörös sugarat. Hirtelen elhalt a búgás, a gömb lepottyant a padlóra és ott maradt mozdulatlanul. Lúk hunyorgott, mint aki rövidke nyakálásból ébredt, és elképettem bámult az élettelenül heverő távirányítása mű bolygócskára. – Úgy, meg tudod csinálni, – mondta Kenobi. – Ennél többre nem tudlak megtanítani. Most már magadnak kell megtanulnod, hogy beszívd az erőt, amikor szükséged van rá, és akkor majd rájössz, hogyan kell tudatosan irányítani. Kenobi odalépett egy közeli hajóládához, és egy jókora sisakot húzott elő mögül, aztán odament Lukehoz, ráhúzta a sisakot a fiú fejére, úgy, hogy egészen az orráig lecsúszott, eltakarva a szemét. – Semmit se látok! – hatyogta Luke, és megfordulva arra kényszerítette Kenobit, hogy arrébb húzódjon a veszélyesen imbolygó fénykartható sugarából. – Hogy lehet így harcolni? – Az erő segítségével, magyarázta az öregben. A legudóbb se láttad a keresőt, amikor rád támadt, mégis kivédted a sugarát. Próbáld megint szabadjára engedni magadban azt az érzést. De hát képtelen vagyok rá, nyögte Lúk. Megint el fog találni. Nem fog. Ha teljesen magadra bízod magad, erősködött Kenobi, lúg számára nem túl meggyőzően. Ez az egyetlen módja annak, hogy megbizonyosodj róla, tökéletesen az erőre hagyatkozol. Kenovi észrevette, hogy a szkeptikus Korélia is miért odafordult feléjük, hogy figyelje az eseményeket, és ettől egy pillanatra elbizonytalanodott. Nem tesz jót Luknak, hogy ez az önbizalomtól dagadó pilóta mindig kineveti, akárhányszor hibátait. Persze, ha a széltől is óvja, az se válik a hasznára a fiúnak, meg idő sincs a nagy kíméletre. Dobjuk csak be a mély vízbe, át ha a felszínen marad. Adtak ki az utasítást. Magának eltökéltem Ben. Odahajolt a krómgömb fölé, és benyomott egy kapcsolót az oldalán. Aztán fölhajította a levegőbe. A gömb azonnal lúk felé indult. Az esés ívét félután megtörve, mint a külső zuhant egyenesen lefelé. Lúk felé jelendítette a kardot, bár a próbálkozás nem sikerült rosszul, kisé elkésett vele. A finom kis antenna ismét csak felvillant. A bíbor színű tűhegynyi sugár ezúttal pont a fenekén talált el a fiút. Bár az ütés ereje nem volt akkora, hogy a harcképtelenné tegye, Luke nagyon úgy éreztem. Fájdalmasan felüvöltött és sarkon pördült, hogy megpróbálja lecsapni láthatatlan kínzóját. – Lazíts! – noszokta az öregben. – Légy szabad! Még mindig a szemed meg a füled akarod használni. Ne számítgass! Használd a tudat alatti ösztöneidet! Az ifjú váratlanul megtorpant, enyhére remegett. A kereső még mindig a háta mögött lebegett. Most irányt változtatott, ismét alábukott és újból tüzelt. Ugyanabban a pillanatban félkörben hátra a fénykard is, épp olyan halálos pontossággal, mint amennyire darabos volt maga a mozdulat, hogy hárítsa a csapást. Ezúttal a gömb nem zuhant mozdulatlanul a fedélzetre. Ehelyett visszakozott, vagy három méternyire, és ott maradt a levegőben lebegve. Lúk észrevette, hogy a távirányítású kereső zúgása már nem bántja a fülét, sóvatosan kikukucskált a sisak alól. Az arcán verejték, és kimerültség keveredett. – Csak nem! – Megmondtam, hogy képes vagy rá, – közölte Kenobi elégedetten. – Ha egyszer megtanulsz bízni a belső énedben, nem lesz semmi, ami megállítson. Megmondtam neked, hogy sok minden van benned apától. Szerintem csak szerencse. Szólt közbe szóló, miközben elkezdődte a kiírások értékelésével. Az én szótárámból hiányzik ez a szó, hogy szerencse, fiatal barátom. Legfeljebb a különböző tényezők kedvező találkozásáról lehet szó, ami az események ránk nézve előnyös alakulását idézi elő. Nevezd, aminek akarod, hárított el az ellenvetést közönösen a koréliai, de egy mechanikai edzőszerszámmal szemben helytálni az egy dolog. Megint más, egy eleven ellenfél. Miközben beszélt, az utastér túlsó végében villogni kezdett egy jelzőfény. Csubakka észrevette, és oda kiáltott Szólónak. Szóló a műszertáblára pillantott, aztán a következő információt adta az utasainak. Közeledünk az Alderánhoz. Rövidesen csökkentjük az iramot, és visszamegyünk fénysebesség alá. Gyere, Csubi! A Wookie felállt a játékasztaltól, s követte társát előre, a pilóta fülkében. Luke utánuk nézett, de a feje nem a közeli érkezésen járt. Valami egészen más fort oda bent, valami, ami egyre terjedt, és egyre kézzel foghatóbbá vált, ahogy próbálta az érzékeivel megragadni. Tudod, dörmögte, tényleg éreztem valamit az előbb, mintha láttam volna a kereső körvonalait. Oda mutatott a hátamögött levegő szerkezetre. Ezek voltak az első lépések, Luke, egy tágabb világegyetem felé vezető úton, mondta Kenobi ünnepélyesen. A pilóta fülkel felbojdult ashoz hasonlított a sok búgó, zümmögő, felfel műszertől. Szóló és Csubakkal csak a legfontosabbak jelzéseit követette figyelemmel. Tartsd az irányt, Csubi! Felkészülni! Szóló ide-oda kattintott néhány kapcsolókart. Felkészülni a sebességcsökkentéshez. Vigyázz, vág be, Csubi! A wuki elfordított egy kart magára előtt a műszerfalon. Szóló ugyanakkor egy viszonylag nagyon váltókart lefelé rántott. A doppler torzítás okozta, hosszú fénycsíkok hirtelen szaggatottá váltak, végül feltűnt a megszokott űrlátkép teli szikrázó pontokkal. A konzolon az egyik műszer mutatója nullára ugrott. A fekete semmiből váratlanul gigantikus méretű, izzó szikladarabok zúdultak rájuk. A hajó védőpajzai alig tudták elhárítani az útból a feregetekes kőzuhatagot. A hirtelen megterheléstől a millenium fákon hevesen rázkodni kezdett. Mia! morbogta a teljesen elképet szóló. Csubakkal nem fűzött meggedzést a dologhoz, csak serényen kapcsolgattak ki a különböző kallantyúkat. A terhajót. Csak az mentette meg az azonnali szétzúzódástól, hogy az óvatos szóló mindig magáé tartotta védőpajzsokkal emelkedett ki a fénysebességre egy gyorsabb utazásból, hát ha valami barátságtal a népség várja ki odakint. Luke csak nagy erőfeszítés árán tudta megtartani az egyensúlyát, ahogy elindult előre a pilótafülkében. Mi történt? Visszatértünk az űrbe, közölte szóló. De olyan pocsék, Aszteroide a viharban söppentünk, amilyet még az életemben nem láttam. Pedig egyik meteorológiai térképünkön sincs rajta. Összehozott szemmel nézett néhány mutatóra. A galaktikus atlas szerint jó helyen járunk. Csak egy valami hiányzik. Az álderám. Hiányzik, de hisz ez kész őrület. Semmi kedvem vitatkozni. Válaszolta sötéten a koréliai. Tessék itt van, győződj meg róla magad. Kimutatott a pilotafülke ablakán. Háromszor ellenőriztem a koordinátákat, és a navigációs kompjúternek sincs kutya baja. Pontosan egy bolygó átmérőjére kéne lennünk a felszíntől. A bolygó izzó fénye kéne, hogy betöltsse a pilotafülket, és nincs odakint semmi. Semmi, csak törmelék. Elhallgatott. Az odakint dúló energia mennyiségből és a pusztítás mértékéből ítélve arra kell következtetnem, hogy az Alderánt szétrobbantották. Darabokra! Szétrombolták! Suttogta Lúk. Lenyűgözte a Fantom, amelyet az elképzelhetetlen katasztrófa szabadított el. De. Hogyan? A császárság, jelentette ki egy hanghatározottan. Ben Kenobi már az előbb odalépett Lúk háta mögé, és a figyelmét az eléjük táruló üresség s a mögötte meghúzódó esemény hordereje kötötte le. Lehetetlen. Szóló lassan ingatta a fejét. A maga módján még őt is megrázta ez az iszonyú feltevés. Hogy emberi erő legyen felelőse egy egész bolygó, több millió ember megsemmisüléséért. Hogyan A teljes császári flotta sem tudna ekkora rombolást véghez vinni, ez legalább ezer hajóra lenne szükség, és akkora tűzerőre, ami egyszerűen elképzelhetetlen. Nem tudom, nem lenne jobb eltűnnünk innen. Dörmögtelünk, és a hajó ablak keretének a védelmiből igyekezett kikukbicskálni. Mert ha történetesen mégis a császárság volt... Fogalmam sincs, mi történt itt, szitkozodott mérgesen szóló. De egyet mondhatok, császárság nem. Folytott vészjelzés szólalt meg, egyidejüleg fényvillant fel az egyik ellenőrző szelvényen. Szóló odahjolt a megfelelő műszerekhez. – jó jobbról, – állapította meg. – Még nem lehet kivenni a típusát. – Talán egy túlélő. Lehet, hogy tudja, mi történt, – reménykedett Lúk. Kenobi, amikor megszólalt, nem csak ezt a reményt zúzta szét. Császári vadászgép. Csubakka váratlanul mérgeset vakkantott. A pilóta fülke ablak előtt, mint a tűzijáték játék szétnyíló petárdái, zúgtak el a rombolás törmelékei, s hevesen rázták a hajót. Parányi, kétszárnyú gombolyak húzott el a szemük előtt. – Végig követett minket! – kiáltott fellúg. – A Tatuintól ugyan már! – ellenkezett hitetlenül szó. – A hiperűrben! – Kenobi közben a nyomkövető monitor ernyőjét figyelte. – Neked van igazad hál? – Kis hatósugarú, tíj vadász. De honnan a pokolból került ez elő, tudakolt a szóló. A környéken nincsenek császári bázisok, képtelenség, hogy tí legyen. Láthattad magad is. Igen, csak ugyanolyan volt, mint egy tíj vadászgép, de hol van a bázisa? Minden nagyon sietősnek neki, meg Luka nyomkövetőre pillantva. van. Akárhová megy, ha azonosított bennünket, akkor jól benne vagyunk a pázban. Majd én segítek rajta, jelentette ki szóló. Csubi, zavard az adását, és táplálj a navigátorba üldöző pályát. Helyesebb lenne hagyni, hadd menjen a... tanácsolta Kenobi eltűrődve. Már úgy is elég messze van. Nem sokáig? Jó néhány perc tel el, miközben a pilótafülkében senki se törte meg a feszült csendet. Minden szem a nyomkövető ernyőre és a pilótafülke ablakára szegeződött. A császári vadászgép először komplex kiterítőpályával kísérletezett, de semmire sem ment vele. A meglepően fürge mozgású teherhajó szorosan ott volt a nyomában, és a két gépet elválasztott távolság fokozatosan csökkent. A vadászgép pilótája, amikor rájött, hogy képtelen lerázni üldözőit, alig, hanem teljes gázt adhatott. Elől a végtelen csillagtengerben egyre fényesebben tündöklött egy pont. Luke összevont a szemöldökét. Még akkor is sebességgel haladtak ugyan, de annyira azért nem, hogy bármilyen égitest ilyen ütemben közeledjen. Itt valami nem volt rendjébb. Lehetetlenség, hogy egy ekkora vadászgép egyedül ilyen mélyre merészkedjen az űrbe, jegyezte meg Szóló. Talán egy konvojhoz tartozott, és leszakadt tőlük, találgatta lúk. Na mindegy, válaszolta Kárőrvenden Szóló. Egy biztos, nem lesz rá ideje, hogy bárkinek meséljen rólunk. Egy-két perc még, és nekoncsípjük. Az a csillag ott elől egyre szikrázóbban tündöklött, és az izzó fényt láthatóan saját maga bocsátotta ki. A tömege lassan kör alakot vett fel. Arra felé tart, arra a kis holdra, dűnyöktelük. Ez szerint mégis van itt valami előretolt állása a császárságnak, Látta be szóló is. Jól lehet, az asztlas szerint az álderánnak nincs holdja. Vállat volt. A galaktikus helyrajz sohasem volt a kedvenc tantárgyam. Engem inkább az olyan bolygók és holdak érdekelnek, amelyeken vevők is vannak. De azért azt hiszem, elkapom, mielőtt odaér. Kis hiány lőtávolban van már. Egyre jobban közeledtek. A holdon fokozatosan kráterek és hegyek körvonalé bontakoztak ki. Mindazonáltal volt valami merőben szokatlan bennük. Túlságosan szabályosak voltak azok a kráterek, túlzottan is függélyesek a hegyek, s kiszámítottan elrendezett a szorosok és völgyek soron. Nem olyan volt ez a táj, mintha ha szeszélyes vulkánkitörések formálták volna. Nem volt ez, sóhajtott halkan Kenobi, hanem űrállomás. Ugyan már, hogy lehetne ekkor egy űrállomás, – vitatkozott szóló. – Nézd meg, mekkora! Nem lehet mesterséges objektum, képtelenség! – Nem tudom, nekem valami nagyon nem tetszik, fűzte hozzá magáét magáit Luke. A rendszerint higgadt kelobi váratlanul felüvöltött. – Fordítsd vissza a hajót! Menjünk innen! – Igen, azt hiszem, igazad van öreg. Teljes fordulat, Csubi! A wuki azonyomban igazgatni kezdett néhány kapcsolókart, és a teherhajó, mintha lelassult volna, ahogy nagy évben elfordult, az aprócska vadászgép azonban továbbra is az égtelen nagy űrállomás felé haladt, míg végül teljesen az árnyékába került. Csubakka izgatottan vakkantott valamit szólónak, miközben a hajó megrázkódott, hogy ellene feszült valami láthatatlan erőnek. – Ad rá tartalék energiát! – adta ki a parancsat szóló. A műszerek mutatói pokolijan reszkedtek a megerőltetéstől, azután egyik a másik után megbolondult végig az egész konzolon. Szóló csinálhatott, amit akart képtelen volt megakadályozni, hogy az irdatlan űrállomás felszíne ne közeledjen feléjük kiszonyatos sebességgel, és csak nőt egyre nagyobb lett, míg végül betöltötte az egész égboltot. Luke vadul bámulta a hegyi kiegészítő berendezéseket, és akkora radartányérokat látott, mint egész móz Hogy lehet, hogy még mindig feléje haladunk? Elkéstünk, suttogta alig halatlan Kenobi. Elég volt egy pillantás szólóra, slúk tudta, az öregnek igaza van. Megfogott egy vonósugár, a legerősebb, amit valaha láttam. Húzza a hajót egyre befelé, motyogta a pilóta. Úgy érted, semmit se tudsz tenni? kérdezte Luke, és tökéletesen tehetetlenek érezte magát. Szóló végignézett a túlterhelt szenzorok kírásain, s megrázta a fejét. Ezzel az erő ellen semmit. A mi hajtóműveink is teljes fordulaton járnak öcskös, és mégse tudják elmozdítani a hajót egy fél foknyira sem. Sem értelme az egésznek. Szépen kikapcsolok mindent, különben széttégnek a motorjai. De azért nem fognak csak úgy beszippantani, mint egy porszemet. Fül akart állni a pilótaülésből, de a vállára tett öreg, mégis erőteljes kéz visszatartotta. Az öreg embernek aggodalmas kifejezésült az arcán, mégis volt rajta még valami talán kevésbé síralmas. Ha a harc eleve kilátástalannos, fiam, mindig akad valami más megoldás is. A harcbázis valódi nagysága, csak most vált láthatóvá, hogy a teherhajó egyre közelebb és közelebb került hozzá. Az állomás egyenlítőjén mesterségesen kiképzett fém hegylánc kerül, és a dokkoló bejáratok, mint hívogató újjak, majd két kilométernyire nyúltak ki a felszínből. A Millenium falcon amely most már csak parányi foltként lebegett az űrállomás mindent betöltő szürkeségének előterében, Szeltartóztathatatlanul szívta maga felé az egyik ilyen mesterséges acélhüvely, és végül beszippantotta. Mögötte fémtúzárt le a bejáratot, és a teherhajó úgy eltűnt, mint a se lett volna. Véder a tárgyalóterem térképén ábrázott tarka-barka csillag rengeteget bámulta, miközben nem messze tőle tárkin és Motti ellentengernagy nagy tárgyalt valamiről. Érdekes módon ennek a soha nem volt pusztító erővel ellátott gépezetnek a bevetése láthatóan nem idézett elő érdembeli változást a térképen, amely pedig maga is csak elhanyagolhatóan parányi töredékét ábrázolta egyetlen közepes méretű galaktikának. Az álderám megsemmesülésének következtében létrejött tömegcsökkenés megjelöléséhez elég lenne ennek a térképnek mindössze egy mikroszkopikus nagyságú pontocskáját eltávolítani. Pedig eltűnt egy egész bolygó, városaival, gazdaságaival, gyáraival, számtalan településével és az árulóival együtt, emlékeztette magát Véder. A pusztítás tökéletesítésére irányuló legjobb igyekezete és a bonyolult masinéria ellenére az emberiség tettei még így is észrevétlenül maradtak a világegyetem egy igen nagy, nyomasztóan nagy és közönös része előtt. A Véder legnagyobb szabású tervei vala és valóra válnak, mindez persze megváltozik. Véder pontosan tudta, hogy ez a lenyűgöző végtelenség és perspektíva felfoghatatlan annak a háta mögött, most is majmokhoz hasonló a locsogó két férfinak, minden intelligenciájuk és buzgó tetterejük ellenére. Tárkin meg Motti is tehetséges volt és nagyra vágyó, de a dolgokat csak kicsinyes emberi mércével voltak képesek mérni. Nagy kár, gondolta Véder, hogy hiányzik belőlük a képességeiknek megfelelő széles látókör. Persze, egyikük sem volt fekete lovag. Mit is lehetne várni tőlük? Pillanatnyilag mindkettőre szükség volt még, hasznosak voltak és veszélyesek is, de egy szép napon majd, akár az álderánt, őket is el kell söpörni. Ez idő szerint azonban még nem engedhette meg magának, hogy semmibe vegye őket és bár jobban örült volna az egyenértéki társaságnak, kénytelen kelletlen be kellett látni, hogy egyelőre nincs egyenértékű partnere. Mindazonáltal odafordult és csatlakozott a társadaláshoz. Hiába bizonygatta a szenátor az ellenkezőjét, az Alderánon épp olyan erős védelmi rendszer volt, mint bármelyik másik bolygón a császárságban. Épp ezért úgy gondolom a demonstrációnk nem csak hatásos volt, hanem alapos is. A szenátust éppen most tájékoztatják az akciónkról, bólított Tarkin. Nem sokára eljön az ideje, hogy bejelenthetjük magának a szövetségnek a megsemmisítését, miért végeztünk a fő katonai bázisunkkal. Most, hogy felszámoltuk a fő utánputlási forrásunkat, az Alderant, a többi szakadár hajlaló rendszer egymás után fogja letenni a fegyvert, meglátják. Tarkin hátrafordult, mert egy császári tiszt lépett be a terembe. Nos, mi az kassz? A szerencsétlen tiszt olyan képet vágott, mint a mesebeli egér, amelyet a társai arra szemeltek ki, hogy ő akassza a csengőt a macska nyakába. Kormányzó úr, előörseink elérték és körülrepülték a dantuint. Meg is találták a lászadok bázisának a maradványait, és az a véleményük, hogy jó ideje elhagyhatták már. Valószínűleg évekkel ezelőtt egységeink folytatják a rendszer kiterjedt átvizsgálását. Tarkint, mintha a guta ütötte volna meg, az arca gránátalma vörösre sötétült a mérektől. Azudott! Becsapott minket! Látni senki se látta, de úgy rémlet, Véder elmosolyodott az állarca mögött. Ezek szerint egy-egyre állunk. Ugye megmondtam, hogy sohasem fogja elárulni a lázadást, ha csak nem azért, mert azt hiszi, hogy a vallomása valami módon a vesztünket okozza. Azonnal végezzék ki! A kormányzó alig tudta kiejteni a szavakat. Higgadjon le, tárkin, intette Véder. Képes lenne ilyen könnyelműen odadobni az egyetlen kapcsot, ami még elvezethet minket a lázadókhoz? Az a nő még mindig a hasznunkra lehet? Piha! Hiszen épp maga mondta az imént, Véder. Egy szó se húzunk ki belőle. De én megtalálom azt a rejtett erődítményt, Meg én, ha minden egyes bolygórendszert szét kell is robbantanom ebben a szektorban. – Meg én. Hulk mindazonáltal figyelmet követelő csipogás szakított a félbe. – Tessék, mi van? – kérdezte ingerülten. Láthatatlan hangszóróból felcsendült egy hang. – Uraim! Elfogtunk egy kis teherhajót, amely az Álderán törmelék haladt. A rutin ellenőrzés során kiderült, hogy a jelzései láthatólag megegyeznek annak a hajónak a jelzéseivel, amely a Tatooine rendszerben kitört Mószizli zárból és kilépett a hiperűrbe, mielőtt az ottani császári egységek blokkádja körülfoghatta volna. Mószizli, Tatooine? Tárkin értetlenül bámult. Mi ez? Véder, maga érti ezt az egészet? Igen, Tárkin. Azt jelenti ez a hír, hogy lassan pontot tehetünk az utolsó megoldatlan kérdés végére is. Valaki nyilván hozzájutott azokhoz az elveszett információs szalagokhoz, rájött, hogy ki a feladójuk, és megpróbálta visszajuttatni őket a tulajdonoshoz. Azért vagyunk itt mi, hogy létrehozzuk ezt a hűnóhajtott találkozást a szenátorral. Tarkin valamit mondani akart, aztán meggondolta magát, és csak bólintott, hogy érti. Kívánni se lehetne jobbat. Magára bízom az ügyet, Véder. A fekete lovag enyhén meghajolt, amit Tárkin hanyag tisztelgéssel viszonyzott. Véder sarkon fordult, és kivonult a teremből, faképnél hagyva Mottit, aki egyikről a másikra nézett zavarában. Az űrterhajó hajó fásult közönnyel állt az óriási hangár dokkoló részén. A hajó leeresztett feljárója előtt harminc fegyveres császári katona strázát. Mindennyian vigyázba merevettek, amikor a színen feltűnt Véder és az egyik parancsnok. Véder megállt a feljáró aljában, és onnan nézte a járművet. A sorból kilépett egy tiszt, és néhány katonatársaságában odajött hozzá. Ismételt jelzéseinkre sem érkezett válasz, úgyhogy kívülről hoztuk működésbe a feljárót. A fedélzeten tartózkodók közül senkivel nem léptünk még érintkezésbe, sem rádión, sem személyesen, jelentette. Küldje be az embereit! Adta ki a parancsot Véder. A tiszt sarkon fordult, és továbbította az utasítást egy altisztnek, aki azon a parancsszavakat harsogott. Az álig felfegyverzett katonák egy csoportja kivált az osztagból, fölszaladt a feljáron, és eltűnt a külső raktérben. De azért látható óvatossággal nyomultak előre. A hajó bensejében hármas csoportokra szakadtak. Egy ment elő, ketten biztosították. Hamarosan szétszórodtak az egész hajóban. A folyosok üresen kongtak a nehéz fémcsizmák döngő léptei alatt, és az ajtók késégesen gördültek félre, amikor működésbe hozták a kapcsolókat. – Üres! állapította meg végül meglepetten a csoportot vezető őrmester. – Ellenőrizzétek a pilótafülkét! Három-négy ról előre ment, félrelökte a pilótafülke ajtaját, de a pilóta üléseket épp olyan üresen találták, mint a hajó többi részét. Üzemen kívül, kikapcsolva, pihentek a műszerek és az összes hajtóműrendszer. A konzolon mindössze egyetlen fény villogott. Az őrmester odalépett, megtalálta a fény forrását, és működésbe hozta a megfelelő kapcsolókat. Az egyik közeli képernyőn nyomtatott kiírás jelent meg. Az altiszt figyelmesen tanulmányozta egy darabig, aztán hátrafordult, hogy közölje az információt fejjebb valójával, aki a főbejárat csapóhajtajánál várakozott. Ez a kiválóság ugyancsak mélységes figyelemmel hallgatta végig az őrmestert, aztán hátrafordulva lekiáltott védernek és a parancsnoknak. Nincs senki a fedélzeten, teljesen üres a hajó, uraim! A hajó napló adatai szerint a legénység közvetlenül a felszállás után elhagyta a fedélzetet, és a hajót automatikus vezérléssel az álderán felé irányította. Nyilván valami újabb trükk, kockáztatott meg egy hangos vélemény a parancsnok, hiszen akkor még a tatoinon kellene lenniük. Feltehetőleg, helyeselt kelletlen véder. A mentőkabinok közül néhányat katapultáltak, folytatta a tiszt. A robotokat sem találtak a fedélzeten, kiáltott oda neki Véder. Nem, uraim, semmit! Ha voltak is robotok a fedélzeten, alig, hanem nem elhagyták a hajóta a legénység többi tagjával együtt. Véder habozott, mielőtt válaszolt volna. Amikor mégis megszólalt, világosan ki lehetett érezni a hangjából a tanástalanságot. Itt valami nincs rendjé. Küldjön felderítő egységet teljes felszereléssel a fedélzetre. Azt akarom, hogy minden négyzetcentimétert átvizsgáljanak a hajón. Fogjanak hozzá minél előbb. Azzal sarkon fordult, és döngő léptekkel kicsörtetett a hangárból. Közben nem tudott szabadulni a dühítő érzéstől, hogy elkerülte a figyelmét valami életbevágóan fontos dolog. Amíg odakint ácsorgó csoportnak oszolyt vezényelt a tiszt. A teherhajó fedélzetén az utolsó magányos figura is felhagyott a pilotafülke konzoljai alatt felfedezett rés vizsgálatával, és hanyat homlok kiront a fedélzetől, hogy csatlakozzon a társaihoz. Alig várta már, hogy kiöhessen ebből a szellemhajóból, és visszatérhessen a kaszárnya kényelmes biztonságába. Nehéz léptei végig visszhangoztak az újból kírült teherhajó oda lent a végső parancsokat osztogató tiszt, tompa hangja is elhalt lassanként, s a hajó belsejére teljes csend borult. Csak egyetlen mozgást lehetett észlelni az egész fedélzeten. Egy helyét enyhén remegett a padló. A remegés hirtelen éles csikorgásba ment át. Felpattant két nehéz fémszelvény és a nyílásba megjelent két kusza fej. Hán szóló és lúg gyorsan körültekintett és egy pillanatra megnyugodtak, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a hajó épp olyan elhagyatott, ami ennek hallatszik. Még szerencse, hogy beépítetted ide ezeket a fülkéket, jegyezte meg Lók. Szóval korán sem volt ilyen bizakodó hangulatban. Miért? Mit gondoltál, hol tartom a csempészárut? Az térben. De azt sohasem gondoltam volna, hogy magamat fogom ezekben csempészni. Hevesen összerezzent egy váratlan neszre, de csak egy másik szelvény nyikorgása volt az, ahogy félretolták. Kész, röhe! Nem érünk semmit az egészszel. Még ha véletlenül sikerülne is tartolnom, és átjutnánk valahogy a zár bejárónyíláson, fölfelé bökött a hüvelykujjával, a vonósugárral akkor se boldogulunk. Közben felnyílt még egy szelvény is, és egy élemedett korú, manó arca tűnt föl mögőle. Bízd csak rám! Tartottam tőle, hogy ilyesmivel hozakodsz majd elő, Borokta Szóló. Nagy bolond vagy, te öreg a fenevinnel. És akkor mit mondanál arról, aki egy bolond szolgálatába szegődik? Vigyorgott a képőbe Kenobi. Szóló dünnyögött valamit a foga között, miközben mindhárman kikászálódtak a rejtek helyről, a nyomukban csubakkával, valaki nagyokat morgott az erőlködéstől. Odakint két műszerész érkezett a feljáró aljához. Jelentést tettek a feljáratot őrzők két unott katonának. – Tessék csak! – Mulasatok jól! – mondta nekik az egyik őr. – Ha pedig kimutat valamit a szondátok? – Azonnal jelentsétek. – Azok ketten bólintottak, aztán nekiveselkedtek. Alig tűntek el oda bent, hangos csattanás hallatszott. Az őrök megperdültek, és nyomban utána egy hangot hallottak kiszólni. – Hé, ti ott lent! Nem segítenétek cipelni ezt a dögöt? Az egyik katona társára nézettem, az vont. Mindketten elindultak fölfelé a rámpán, s valamit motyogtak a pancser műszakiak tehetetlenségéről. Újabb csattanás visszhangzott végig a hajón, de most már nem volt senki, aki meghallja. Nem sokkal később mégiscsak észrevették a két katona eltűnését. A terhajótól nem az egyik parancsnoki fülke ablakán kipilantott egy műszaki tiszt és összeráncolta a homlokát, amikor látta, hogy az őröknek se híre, se habba. Egyelőre még ijedelem nélkül, de azért gonterhelten odalépett a házi telefonhoz és beleszólt, miközben a tekintetét nem vette le a hajóról. – THX kötőjel 1138. – Miért nincs az őr helyén? THX 1138. Válaszoljon! A mikrofonból azonban csak resegés hallatszott. – TAX 1138, miért nem felel? A tisztet már-már elfogta a vakriblet, ekkor azonban egy páncélos alak tűnt fel a rámpán, és intett. Sisakjának jobb fülét fedő részét megkopogtatva jelezte, hogy a házi telefon nem működik. A műszaki tiszt megvetően csúválta a fejét, és mérgesen szólt oda, az egyik buzgón tevékenykedő beosztottjának, ahogy elindult az ajtó felé. Vegye át a parancsnokságot! Megint áromat az egyik hírközlő. Vegyek, megnézem! Megnyomta az ajtó kapcsológombját, és ahogy félregördült, hírepett a hangárba, s kővé meredve hátra tántorodott. Az ajtó nyílást teljesen betöltve egy szőrös alak tornyosult előtte. Csubakkal behajolt, fölemelte az egyik paracintasütőn nagyságú ökröt, és, Csontrepesztő üvölt és kíséretében lesújtott a bénultan álló tisztre. A helyetese felugrott, s éppen az oldalfegyveréért nyúlt, amikor vékony energiasugár hatolt keresztül a testén, éppen a szívét találva el. Szóval egy pillanatra fölcsapta a a mosztagos sisakja arcrostéját, aztán ismét leeresztette, miközben a Vuki nyomában belépett a helységbe. Kenobi és a robotok követték, majd leghátult, mint egy hátvédként Luke ugyancsak az egyik balszerencsés császári katona a páncérzatába öltözve. Luke idegesen pillantott körül, miután bezárta maga mögött az ajtót. Kés csoda, hogy ilyen üvöltözés és eszevezett lövöldözés után még nincs a nyakunkon az egész állomás. – Se baj, jöjjenek csak! – hetvenkedett szóló kisét túlértékelve eddigi sikerüket. – Amúgy is jobb szerettem a közelharcot, mint ezt az átkozott bújócskát! – lehet, hogy neked sürgős, hogy elpatkolj? csattant föl Lúk. Én azonban még ráérek. Eddig is ennek a bújócskának köszönhetjük, hogy életben vagyunk. A koréliai savanyú pillantást vetett Lúkra, de nem szólt semmit. Nézték, hogy Kenobi működésbe hoz egy hihetetlenül bonyolult kompjúterkonzolt, olyan könnyedséggel és magabiztossággal, mint a hosszú ideje csak is ilyen Körbenfont gépezetek kezelésével foglalkoznak. Nyomban felvillant egy képernyő, és megjelentek rajta a harcvázis egyes szekcióinak a térképvázlatai. Az öreg ember közelebb hajolt, és gondosan tanulmányozta az ábrákat. Sripi és időközben odalépett egy nem kevésbé bonyolult ellenőrző szelvényhez. Ártu nem sokára megtermett, és eszeveszett fütyögésbe kezdett. Nyilván talált valamit. Szóló és Lúk pillanatnyilag megfeledkezve a taktikát illető nézeteltérésükről odarohant, ahol a robotok álltak. Csubakka eközben azzal foglalatoskodott, hogy a műszaki tisztet felakasztotta a lábánál fogva. Csatlakoztas be a kicsit! szólt a Kerobi nagyobb képernyő előtt elfoglalt helyéről. Talán az állomás teljes hálózatából fel tud szívni néhány információt. – Próbáljátok meg, háta meg tudja állapítani, merre van a vonósugár energia forrása. – Nem kapcsolhatnánk ki egyszerűen a sugarát innen? – tudakolta Luke. Szóló gunyoros hangja adta meg neki a választ. – ne, hogy rögtön visszakapcsolja ránk, amikor még egy hajóhoz nyírozja, emelkedtük ki a dogból. – Ó, erre nem is gondoltam. Luke ugyancsak elszontyalódott. Ha biztosra akarunk menni, Luke, akkor az energiaforrástál kell ártalmatlaná tennünk a sugarat, korholta szelíden az öregben, miközben ártu bedugta az egyik karmos végtagját a számítógép egyik nyitva talált csatlakozó ajazatába. Az előtte levő műszerfalon abban a pillanatban fények tengere villant föl, és a helyiséget megtöltötte a nagy működő gépezet zümmögése. Eltelt néhány perc, vijalat a kis robot, mint valami fémszivat szívta magába az információt. Aztán lelassult az ümmögés, és Ártú hátrafordulva cipogott nekik valamit. Megtalálta, uram! jelentette izgatottan Szrépjó. A vonósugarat hét kötési ponton csatlakoztatták a központi reaktorokhoz. A vonatkozó adatok többsége zárólva van, de ártu megkísérli a kritikus információt kihozni a monitorra. Kenobi figyelme a nagyobb képernyőről most az ártu melletti kis kíró monitorra fordult. Az adatok sebesen kezdtek áramlani rajta, lúknak túl gyorsan, de Kenobi láthatóan bolda volt a felködlő séma áradattal. Hát, úgy láttam, igen veltem hasznatokat, fiúk, mondta nekik az öreg. Legjobb lesz, ha egyedül megyek. Részemről száz százalékig egyetértek, felelte készségesen Zóló. Már eddig is túl teljesítettem azt, amire megalkottunk. Már nem inném, hogy ennek a vonósugárdok a semlegesítéséhez elegendő lenne a hókusz-pókuszod öreg. Lukat nem lehetett ilyen könnyen lerázni. Veled akarok menni. Ne légy türelmetlen, Luke-fiam! Ehhez a dologhoz olyan képességekre van szükség, amelyekkel te még nem rendelkezel. Maradj csak itt, vigyázz a robotokra és várja jelemre. Mindenáron el kell juttatod őket a felkelőkhöz, különben sok világot ér még el, ugyanolyan sors, ami az áldereánt. Bíz az erőben, Lúk, és várj! Még egy utolsó pillantást vetett a monitoron ártáram adatözőre, aztán megigazította a fénykardot az oldalán. lépett az ajtóhoz, félretolta, kinézett előbb jobbra, aztán balra, majd eltűnt a hosszú, fényárban úszó csarnokban. Amint kitette a lábát, csubakka felhördült, szóla pedig egyetértően bólintott. Igazad van, Csubi! odafordult Lúkhoz. Mondd csak, honnan az ördögből kapartad elő ezt a véncsontot. Ben Kenobi, Kenobi tábornok nem akárki, tiltakozott nagyképpűen lúk. Hát nem is akárki, ha ilyen slamasztikába tudja belerántani az embert. Orkantotta szóló. Még hogy tábornok, hogy oda ne oldalazzak. Az életben ki nem szabadít minket innen. Miért? Van valami jobb ötleted? vágott vissza fenyegetve lúk. Minden jobb annál, mint ülni és várni, hogy öljenek értünk, ha? A kompjúter felől hiszterikus fütyögés és kuvikolás hallatszott. Lúk oda siet a az. Az aprócska robot szinte táncra perdült tempek is lábai. Mi az, mi baja? kérdezte Luke Szripiótól. A magasabb robot sem sokat értette dologból. Sajnos, én sem értem pontosan, hogy mit akarulam. Állandóan azt hajtogatja, megtaláltam, meg azt, hogy itt van, itt van. Kicsoda, kit talált meg? Arthur vadfényekkel villodzó képét Luke felé fordította, és mint az őrült füttyögött. Leila hercegnőt, jelentette ki szrépja, miután gondosan figyelt. Organa szenátort, a kettő alig, hanem egy és ugyanaz. Gondolom arról a szeméről van szó, aki a pelétáplált üzenetben is szerepel. Lúk agyában ismét kigyújt annak a hihetetlen szépségű arcnak a háromdimenziós képek. Hercegnő, itt! Hercegnő, miről van szó egyáltalán? Lépett oda szóló, akinek felkeltette figyelmét a kavarodás. Hol, merre van? követelőzött Lúk hevesen, s sem vetett szólóra. Ártó fütyögött tovább, s szrípjú fordítottam. Ötös szint, á 23. as börtönblokk. Az információk szerint fokozatos kivégzésre ítélték. Nem, tennünk kell valamit. Miről zagyváltok ti hárman hárman? Tudakolta bosszusan szóló. Ő táplálta be az üzenetet ártuba, magyarázta hadarvalók. Azt, amelyiket az álderára akartunk vinni. Segítenünk kell neki. Na, álljunk csak meg egy percre, figyelmeztette szóló. Kicsit gyors a tempó nekem, nem tudom követni. A negyereit nekem mindenféle hülye ötlettel. Amikor azt mondtam, hogy nincs jobb ötletem, úgy is gondoltam. Az öreg azt mondta, hogy itt várjunk. Nem vagyok valami boldog tőled, de ezzel mágába sincs nekivágni ennek az őrült labirintusnak. De hát Ben nem tudja, hogy ő is itt van, mondta Luke, félig könyörögve, félig erőszakosan. Biztos vagyok benne, hogyha tudta volna, megváltoztatja a tervét. Az aggodalom eltűnt az arcáról, eltöprengett. Na, most már csak az a kérdés hogy miképpen lehetne bejutni abba a börtönblokkba. Fú! lépett hátra szóla, és a fejét rázta. Na nem, császári börtönblokkokba aztán végképp nem megyek. Ha itt ülünk ölbetett kézzel, kivégzik. Nincs egy perce, hogy azt mondtad, eszed ágába sincs itt üsörögni, és megvárni, míg értünk önnek. Most meg minden áron maradni akarsz. Hogy is van ez, hán? A koréliai zavarban volt. Hát nem éppen arra vártam, hogy bemasírozhassak egy börtönblokkba. Végül alig, hanem úgyis ott kötünk ki. Minek kell sietni? Fejsz annak a lánynak az életéről van szó. Boldog vagyok, hogy egyelőre még nem az enyébről. És a lovagiasságodat hová tetted, hán? Amennyire emlékszem, tűnődött ez szóló, vagy öt évvel ezelőtt elcseréltem egy tízkarátos opász kristáért és három palaszk prima konyakért a kommenoron. Lúk nem tágított. Én már láttam őt mondta kétségbe esetten. Csodálatosan szép. Akár csak az élet. Gazdag és nagyhatalmú szenátor folytatta Lúk, remélve, hogy szóló, alantasebb ösztöneire inkább tudhatni. Ha biztosan busás utalmat kapnánk. Aha, gazdag. Aztán egyszerre csak lekicsinlő arcot vágott. Várjunk csak egy pillanatig. Jó talom, ugyan kitől? Talán az álderáni kormánytól? Széles gesztussal a hangárra mutatott, mint egy a végtelen űrre utalva, amelyben valaha az álderán keringett. Lúgnak vadul fortyogott az agya. Ha ezeket fogva tartják, sőt halára ítélték, az azt jelenti, hogy valamilyen módon veszélyes azokra, akik szétrömbolták az álderánt és létrehozták ezt az űrállomást, bárkit legyenek is. A fejemet teszem rá, hogy ez az ügy kapcsolatban van a császárság elnyomó intézkedéseivel. Megmondom én, ki fogja kifizetni a jutalmat a hercegnő megmentéséért. A szenátus, a felkelők szövetsége vagy bárki, akinek valaha is dolga volt az álderánnal, és fontosak neki ezek az információk. Hiszen valószínűleg ő az egyetlen túlélője és örökös az egész rendszernek. Az a jutalom jóval többet jelentett, mint álmodban gondolnád. Nem tudom, azért van némi képzelőerőm. erőm. andította ki egy magvasat mordult. Szóló csak a vállát rándította a nagy darabú kifelé. Na jó, megpróbáljuk. De ajánlom, hogy ne egy jutalmat illetően. Mi a terved, öcskös? Lúk egy pillanatra meghökkent. Eddig minden erőfeszítése arra irányult, hogy megnyerje szólót és csubakkát a mentő akciónak. Most hogy ez sikerült, Lúg hirtelen ráébredt, sincs róla, hogyan kezdjenek hozzá. Hozzászokott, hogy Szóla és Ben hozza a döntéseket. Most azonban rajta volt a sor. A figyelmét magára vonta néhány fém karika, amely ott csüngött Szóló páncéjem. Ad ide nekem azokat a karikákat, és szólj Csubakkának, hogy jöjjön ide. Szóló nyújtotta Lúknak a vékony, de törhetetlen bilincseket, és tolmácsolta a Csubakkának a kérdést. A vuki odakacsázott lúkhoz, és megállt mellettel. Na, hát akkor én most szépen ráteszem ezeket az izéket, mondta Lúk, és elindult a vuki hátam mögé a bilincsekkel. És aztán. csubak a torkából, valahonnan nagyon méről morgást tört föl, és lúk önkéntelen összerezzent. Szóval, kezdte újból, akkor tehát. – Hán szépen ráteszi ezeket a… – s után átadta a bilincseket Szólónak, és fölöttébb kényelmetre érezte magát a hatalmas, vuki villámló tekintetének a tüzében. Szóló szemében mosoly bujkálta, hogy előrelépett. – Ne félj, Csubi, nincs semmi baj. Azt hiszem, tudom, mit akar. A bilincsek alig mentek rá a vaskos csuklóra. A vukit láthatóan nem nyugtatta meg, hogy társa megbízik a tervben. Ilyetten nézte, hogy szóló rákatintja a bilincset. – Lúk, uram! – Lúk szrépjóra pillantott. – Már bocsássom meg, hogy kérdezem, de mit tévők legyünk, ha valaki megtalálít minket? Ártut meg engem az önök távol létében. – Bízzatok benne, hogy nincs náluk Stukker, felelte Szóló. Szrép jó hangja arra engedett következtetni, hogy csöppet sem találta viccesnek a választ. Nem túlzott a megnyugtató. Szólót és lúkot azonban sokkal jobban elekötötte az előttük álló expedíció sem, hogy különösebb figyelmet fordítsanak a robot aggájaira. Megigazították a zsisakjukat. Aztán, hogy ez is megvolt, csubakkát közrefogva, akinek félig meddig igazi letörtsége ült ki a képére, elindultak ugyanazon a folyosón, amelyen az imént Berkelobi eltűnt. 9. fejezet Ahogy egyre mélyebbre értek a gigantikus űrállomás bélcsatornáiba, fokozatosan nehezebb lett megőrizni ők a közömbösség látszatát. Még szerencse, hogyha feltűnt is egy-egy mellettük elhadónak a két páncélos alakból áradó idegesség, mert is magától értetődőnek találták, tekintettel hatalmas, veszélyes külsejű vuki fogjukra, akit kísértek. Csubakkal is lehetetlenítette számukra, hogy beolvadjanak a környezetbe, amit pedig fölöttébb szerettek volna. Minél bejebb értek, annál élénkebbé vált a forgalom. Katonák, hivatalnokok, műszerészek és gépek szapora jövésmenések kavargott körülöttük. Többségük a saját dolgával volt elfoglalva, úgyhogy nemigen keltette fel az érdeklődésüket a trió, legfeljebb a vukinak jutott ki egy-egy kíváncsi pillantás. De a kíváncsiskodott tekintetek is hamar megnyugodtak, amikor látták csomagka mogorvarc kifejezését és őreinek magabiztos mozgását. Egyszerre egy hosszú sor lifthez értek. Luke megkönnyebbülten sóhajtott föl. Ez a számítógép irányítású szállítórendszer elvileg el kell, hogy vigye őket akárhová az állomás területén. Elég egyetlen szóbali utasítás a gépnek. Egy pillanatra ismét hatalmába őket az idegesség, amikor egy alacsonyabb rangú tiszt be akart szállni a liftjükbe. Szóló szigorúan intett, mire a tiszt szónélkül a dél lépett a következő felvonóhoz. Luke szemügyre vette az irányított táblát, aztán nagyon igyekezett, hogy meggyőzően és egyúttal szakszerűen szóljon bele a beszélő Lehelyett inkább ideges és ilyet volt a hangja, a liftet azonban csak egyszerű parancs végrehajtásra programozták, arra nem, hogy különbséget tegyen a szóbeli utasítások érzelmi töltete között is. Az ajtó tehát becsukódott, és a lift elindult. Néhány perc múltán, nekik úgy rémlett, mintha órák teltek volna el, az ajtó ismét kinyílt, és kiléptek a biztonsági övezetbe. Luke eredetileg arra számított, hogy majd itt is ugyanolyan rácsos cellákat találnak, mint amilyenek a tatuinon a Mósizlihez hasonló városokban voltak. Ehelyett keskeny függő folyosók tároltak eléjük, amelyek feneketlen szellőző akna körül futottak. A folyosok több emeletnyi magasságban húzottak, és oldalukkal az enyhén domború falhoz tapadtak, amelyen ablaktalan cellajtók sorakoztak. Bárhová néztek, mindenfelé tekintetű őröket és energiarátsal elzárt átjárókat láttak. Kényelmetlenül feszengve s érezve, hogy minél tovább ácsorognak ott, annál hamarabb jöhet oda valaki, hogy megválaszolhatatlan kérdéseket tegyen föl, Lúk kétségbe esetten igyekezett rájönni, mi lenne a helyes viselkedés. Nem fog ez menni, súgta Szóló, odahajolva Lúk füléhez. Mondhattad volna előbb is, vágott vissza a halára ilyet, végső ki kétségbe esett Lúk. Úgy rémlik, mondtam. Sőt. Cs. Szóló nyomban elhallgatott, mert Lúk legborulátóbb megérzése igazolódott. Magas. Sötét tekintető tiszt közeledett feléjük. Összevonta a szemöldökéte, ahogy végigmérte a szótlan csubakkát. Hová igyekeztek ti ketten ezzel a... micsodával. Csubakkal felhördült erre a kitét erre. Szólónak kellett lecsillapítani egy kiadós oldalba lökéssel. A rémült lúk azon vette észre magát, hogy szinte ösztönösen válaszol. Fogoly szállítmánya TS 138-as blokkból. Hmm. Nekem nem jelentették mondta megkükkenve a tiszt. Mindjárt tisztázom. Sarkon fordult, odalépett egy közeli hírközlőkonzolhoz, és magyarázni kezdett valakinek. Luke és hán sietve felmérte a helyzetet. A pillantásuk ide-oda röppent berendezésekről az energiarácsokra, onnan a távirányítású kamerákra, majd a közelben tartózkodó három őrre. Szóló, egyetértően bólintott Luke-nak, akik kioldott a csubakka bilincsét. Aztán odasúgott valamit a vukinak. A folyósót valósággal megrengette a dobhártya szaggató üvöltés, ahogy Csubakka mindkét mancsát előrántva kitépte szóló kezéből a fegyverét. Vigyázzatok! kiáltotta látszólag elszönyedve szóló kiszabadult! Darabokra szaggat minnyájunkat! Luke is meg ő is félrepattantak a dühöngő Vukim elől, előkapták a pisztajukat és vadul lövöldözni kezdtek feléje. A reakciójuk ragyogó volt, tagadhatatlan az ügybuzgalmuk, csak az irányzékuk volt csapnivaló. Egyetlen lövés sem talált, még csak a közelébe sem ért a tomboló Vukinak. Ezzel szemben derekasan húltak az automatikus kamerák és az energiaszabályozó karok. érte a végzet a három kővédermet ört is. Ekkor történt, hogy a tisztnek is feltűnt. A két katona pocsék irányzékkal lövései, mintha kicsit túlságosan specializált célpontokat érnének a véletlenül. Éppen meg akarta rántani az általános riadó kapcsolókarját, amikor lúk pisztolyából telibe találta egy fénysugár, a tiszt szótlanul a szürke padlózatra roskadt. Szóló odarohanta a nyitva maradt hírközlőhöz, amelyből recsegve üzöllöttek a kérdések a történtek iránt érdeklődve. Láthatóan nem csak szóbeli, hanem vizuális kapcsolat is volt a börtönblokk és az ismeretlen másik pont között. Szóló oda se hederítette a fenyegetésekkel fűszerezett kétségbeesett kérdés az őre, hanem a hírközlő melletti kíró képernyőre mellett. Meg kell találnunk a hercegnő celláját. Legalább egy tucat szint van, és. Ez az, megvan! 2187-es cella, mozdulj! Majd Csubi és én feltartóztatjuk őket. Luke kurtán bólintott, és már is eltűnt a keskeny folyosón. Szóló megmutatta Vukinak, hová álljon, ahonnan tűz alatt tarthatja a liftek előterét, aztán mély lélegzetet vett, hogy feleljen a hírközlőből egyre dühöttebben áramló kérdésekre. Elintézzük a dolgot, szólt bele a mikrofonba, és egész elfogadhatóan hivatalos volt a hangja. A helyzet normális. Nem úgy hallatszott, csattant fel egy vonal túlsó végén olyan na ne nézzen hülyének stílusban. Mi történt? Hát, Izé, az egyik őrnek elromlott a fegyvere, hebegte szóló. Pillanatnyi hivatalossága után visszatért az idegessége. Most már semmi baj, remekül vagyunk, köszépen. És maguk? Oda küldök egy osztagot, jelentette be váratlanul a hang. Hán szinte tapintani tudta a gyanakvást a vonal túlsó végén. Erre mit mondjon? Valahogy jobb volt a kifejező készsége, a pisztolya beszélt helyette. Nem jó, nem jó. Energia szivárgásunk van. Várjanak egy percig, amíg lokalizáljuk. Elég rohadt és borzasztó veszélyes. Elromlik a fegyver, szivárog az energia. Kivel beszélek? Mi az azonosítási... Szóló a táblára irányította a pisztolyát, és szilánkukra lőtte a berendezést. Micsoda marha egy beszélgetés volt, dünnyöktem. Megfordult és lekiáltotta a folyosón. Sies, Luke! Nem sokára társaságunk lesz! Luke hallotta a kiáltást, de azzal volt elfoglalva, hogy cellától celláig rohant, és az ajtók fölött világító számokat fürkészte. Úgy rémlett, 21-87-es számú cella egyáltalán nem létezik, pedig ott volt, és Luke meg is találta, amikor már éppen azon volt, hogy hagyja az egészet, és megpróbálja egy emelettel lejjebb. Egy hosszú pillanatig a jellegtelen domború fémfalat tanulmányozta. A maximumra állította pisztoly energiacelláját, és forró remélte, hogy a fegyver nem fog elolvadni a kezében, mielőtt a sugár áthatol a falon. Tüzet nyitott az ajtóra. Amikor a fegyver már úgy áttüzesedett, hogy képtelen volt tartani, egyik keziből a másik parakosgatta. Eközben a füst oszlani kezdett, és meglepetten látta, hogy az ajtót sikerült szétolvasztaniak. A füstvágyon mögül értetlen arckifejezéssel az a fiatal hölgy kukucskált elő, akinek a portréját ártudító már levetítette egyszer a tatuinon jó néhány évszázaddal ezelőtt. Így rém lett legalábbis. Még sokkal szebb, mint a képmása, döntött Luke, és ájultan bámult rá. Még sokkal, sokkal szebb, mint ahogy. A hölgy arcán a zavart és a bizonytalanságot előbb és váltotta föl, majd türelmetlenség. Nem gondolja, hogy kisi alacsony nevésű rohamgárdistának? kérdezte végül. Mit? Ja, az egyenrohám. Luke levette a sisakját. Egyidejűleg össze magát valamelyest. Azért jöttem, hogy megmentsem önt. A nevem Luke Skywalker. Tessék? kérdezte a lány udvariasan. Mondom, azért jöttem, hogy megmentsem önt. Velem van Ben Kenobi is, és elhoztuk a két robotját is. Alig, hogy kiejtette az öreg nevét, a hercegnő arcáról nyomban eltűnt a kérdő tekintet, s reménykedés ült király. Ben Kenobi. Luke mögé nézett, észre sem véve a fiút, a Jedit kereste a háta mögött. Hol van? Obi-Van. Tarkin kormányzó szótlanul figyelte, hogy Darth Vader türelmetlen járkár föl alá az egyébként néptelen tárgyalóteremben. Végül megállt a fekete lovag, és fölkapta a fejét, mintha megszólalt volna valahol egy jókora csengő a közelben, amit csak ő hallott. Itt van, állapította meg véderfa hangon. obi van Kenobi, bámult elképedve Tárkin. De hisz ez lehetetlen. Miből gondolja? Valami zavart érzek az erőben, és ilyet csak is a régi mesterem jelenlétében éreztem. Nem lehet mással összetéveszteni. Ugyan, ugyan. Rég halott már. Véder eltűnődött, a magabiztossága hirtelen elpárolgott. Igen, talán már el is múlt. Csak egy pillanatnyi érzés volt. A jediket kiirtottuk mindegy szálig, mondta Tárkin meggyőzően. Évtizedekkel ezelőtt elfojtottuk a lángjukat. Ön az egyetlen kedves barátom, aki még emlékeztet rájuk. Az asztalon halkan csörögni kezdett a hírközlő. Igen? szólt bele Tárkin. Vészriadó az AA 23-as börtönblokkban. A hercegnő! Kiáltott fel Tárkin és felugrott. Véder megpördült a sarkán, s áthatóan rámerett a falra, mintha a akarna látni. Éreztem. Obi van valóban itt volt. Tudtam, hogy nem téveztek össze semmivel egy ilyen intenzitású zavart az erőben. Rendeljen általán riadót! üvöltötte Tárkin a hírközlőbe, aztán Véderre meredt. Ha valóban úgy van, ahogy gondolja, nem szabad megengednünk, hogy megszökjön. Nem valószínű, hogy Obi-Van Kenobi szökni akarna, felelte védder, és minden erejére szüksége volt, hogy fékezni tudja az érzelmeit. Ő az utolsó jedi, és a legnagyobb. Nem szabad lebecsülnünk a veszélyt, amit az ő jelenlétéből fakad, de csak is én szállhatok szembe vele. Hirtelen mozdulattal visszafordult, és Tárkin szeme közé nézett. Mégpedig egyedül. Luke és Leila éppen elindultak visszafelé a folyosón, amikor egy sorozat vakító robbanás valósággal letépte előttük a folyosót. Néhány rohamgártista megpróbált feljönni a felvonón, de csak azt érték el, hogy Csubaka szépen sorjában ropogós pirosra sütötte őket. Végül felhagytak a kísérletezéssel. Inkább egy nagy lyukat robbantottak a falba. A nyílás nagy volt ahhoz, hogy szóló, és a Vuki tökéletesen tűz alatt tarthassa. A császáriaknak kettesével hármasával sikerült beszivárogniuk a börtönblokkba. A folyosón hátrálva Hány és Csubakka hirtelen összetalálkozott Lukkal és a hercegnővel. Arra nem tudunk visszamenni, mondta nekik Szóló. Belevörösödött az izgalomba és az aggodalomba. Nem hát, úgy látszik sikerült elvágniuk az egyetlen kifelé vezető utat, tódította Leila nyomban. Ez ugyanis börtönblokk, és ritkán szoktak több kiáratot is építeni hozzá. Szóló kapkodva szedte a levegőt, hogy végigmérte a lányt. – Pocsánatáért esed ezen fenség! – mondta gúnyosan. – Talán szeretne inkább visszamenni a cellájába? A hercegnő nem nézett rá, az arca szemtelen volt. – Kell, hogy legyen még egy kivezető út! – dadogta lók, és előhúzott egy aprócska adóvevőt az övéből, aztán gondosan beállította a hullámhosszot. – C-3PO! c igen, uram, válaszolt egy ismerős hang dicséretére váló gyorsasággal. Elvágtak minket! Van más kivezető út innen? Akármi! Csak halk recsek és hallatszott a kis hangszoróból, miközben szóló és Csubakka a folyosó túlsó végében hevesen tüzelve próbálta feltartoztatni a császáriakat. Hogy volt ez? Egy szót se értettem! Odalent a műszaki kabinetben artudító észvesztően csipogott és fütyögött, miközben Szrépió kapcsolókat állított és próbálta hallhatóvá tenni a borzasztó rossz adást. Csak azt mondtam, uram, hogy az összes rendszert riasztották önök miatt. Úgy látjuk, hogy a börtönblok egyetlen ki- és bejárata a főkapu. Tovább mutatott a műszereken és a képernyő kiírásai állandóan változtak. Az önök szekciójában minden egyéb információt zároltak. Valaki döngetni kezdte a kabinet zárt ajtaját. Először egyenletesen, de hogy odabentről nem jött válasz egyre erőszakosabban. Jaj! nyögött pió A börtön folyoson időközben annyira összesűrűsödött a füst, hogy szóló és subakka egyre nehezebben tudott kiszúrni egy, -egy célpontot. Mert ez a körülmény... Ugyanennyire szerencsésnek is volt mondható, amennyiben legalább annyira zavarta a császáriakat is a célzásban, akik pedig tekintélyes számbeli fölényre tettek szert időközben. Egy-egy katona olykor megkísérelt közelebb nyomulni, miáltal fedezék nélkül maradt, amikor áthatolt a füstön. Ilyen formán aztán a két csempész pontos ösztüzében rövid úton csatlakozott a mozdulatlan alakok már amúgy is népes és egyre növekvő halmához a folyosó padlóján. Az energiasugarak még mindig össze le a falakról, amikor lúk odakúzott szóló mellé. Nincs más kivezető út, próbálta túlövölteni az összpontosított tűz fülszaggató robaját. Pedig ezek egyre jobban megszorítanak. Mit csináljunk most? Szép kis megbentők, szólt egy ingerült hang a hátuk mögött. Mindketten hátrafordultak, és egy meglehetősen feldult hercegnővel találták magukat szemközt, aki királyi nem tetszéssel méregette őket. Amikor bejöttek ide, nem gondoltak rá, hogy ki is kell jutni valahogy? Ő a főnök, bogárkám, bökött a fejével szóló lúk felé. Luke kipréselt valahogy egy félszeg mosolyt, és tehetetlenül vállat volt. Visszafordult, hogy viszonozza a tüzet, de még mielőtt meghúzhatta volna a ravaszt, a hercegnő kikapta a pisztolyt a kezéből. É. Lúg csak nézett, miközben a lány végig tapogatózott a fal mentén, és végül megállt egy kisebb rácsnál. Ráirányította a pisztolyt és tüzelt. – Mi az ördögöt csinál maga? – bámult rá szóló hitetlenül. – Minden jel arra mutat, hogy nekem meg kell mentenem magukat. Bújjanak szépen bele ebbe a szemét csúzdába. Rajta! Amíg azok csak bámultak, szó se jutva a meglepetéstől, a hercegnő bedugta a nyilásba a lábát, lökött magán egyet, és eltűnt. Csubakka fenyegetően felmordult, de szóló lassan megrázta a fejét. Nem, Csubi, nem akarom, hogy széttép. Még nem tudom, hányadán állunk velem. Vagy megszeretem apránként, vagy én magam fogom kitekerni a nyakát. A Vuki megint horkantott valami, de szóló üvöltött. Nyomás befelé, te szőrös mamlasz! Bánom is, hogy milyen szagot érzel, ne kezd nekem itt finnyáskodni! A vonakodó Vukit odatuszkolta a parányi nyíláshoz, és segített neki begyömöszölni a behemott testét a jóba. Amint eltűnt, a koréliai követte. Lúk még leadott egy pár lövést, inkább abban a reményben, hogy jótékony füstfellegekbe burkolja a környéket, mincsem, hogy eltaláljon bármit is. Aztán becsúszt a nyílásba, és őt is elnyelte a csúzda. Az üldöző katonák nem szívesen szaporították volna a szoros térben a már amúgy is tetemes emberveszteséget, beszüntették hát a tüzet, s vártak, hogy megérkezzen az erősítés és néhány nagyobb kaliberű fegyver. A zsákmány már a markukban volt, és ügybuzgalmuk ellenére egyiknek sem volt sürgős, hogy fölöslegesen ott hagyja a fogát. A helység, amelyben Lúk belezuhant, csak szegényesen volt megvilágítva. Nem mint a fényre lett volna szükség ahhoz, hogy meg lehessen állapítani a helyiség rendeltetését, Luke már messziről megérezte a rothadás szagát. A hulladékveremben, amelyet a rejtett világító testeken kívül semmi sem díszített legalább, negyed magasságig állt a nyálkás szenny, amelynek jelentős része már olyan fokig jutott a bomlás folyamatában, hogy Luke-nak elfacsarodott az orra. Szóló eközben támoljogva, amikor térdig térdik süllyedve a bizonytalan aljazatba, a helység fala mentén botorkált, hát talál valami kiáratott. Találni azonban mindössze egy kisméretű, de vastag csapóajtót talált, amelynek nagyot mordulva haladéktalanul neki is esett. Az ajtófedélnek azonban esze ágába se volt megmoczanni. Ami igaz az igaz, prima ötlet volt ez a személy csúzda, mondta gúnyosan a hercegnőnek, és közben az izzadságot törölgette a homlokáról. Elképeszt, hogy micsoda illatra lehet maga itten. Nagy kár, hogy nem tudunk kijutni innen a szállongó illat hátán. Más kijárat pedig úgy rémlik nincsen. Ha csak ki nem nyitom valahogy ezt az ajtófedelet. Hátralépett, előhúzta a pisztolyát, és tüzet nyitott a csapóajtóra. A sugár dübörögve pattogott ide-oda a falon, miközben minden bukott el a szemétbe, fedezéket keresve. Még egy utolsó villanás, és a sugár alig valamivel a fejük fölött robbant pillanatnyilag kevésbé fenséges arckifejezéssel elsőként lejlelmelkedett ki az orfacsaró fedezék mögül. – Tegyen rögtön azt a micsodát! – szólt rá sötét arca a szólóra. – Vagy minnyájunkat halomra akar lőni? – Parancsára fenség – válaszolta a szóló hamis bűnbánattal. – De a fegyvert azért nem dugta vissza a tokjába, hanem ismét felpillantott ezúttal a nyitott csúzda felé. Nem fog sok időbe telni, amíg rájönnek, hogy mi történt velük. Egész jól mentek a dolgok, amíg maga le nem hozott ide minket. – Az hát, de még milyen jól! vágott vissza a lány, és a hulladékot porolta a válláról és a hajáról. – Na mindegy, állhatnánk rosszabbul is! Mintha csak neki válaszolna, átható, iszonyatos nyögést töltötte be a helységet. Úgy rém lett, valahonnan alóluk jön a hang. Csubakka is hozzájárult egy rémült tüvöldéssel, és megpróbált egészen odalapulni a falhoz. Lúk is előhúzta a pisztolyát, és egyik szemét halomról a másikra pillantott, de az égvilágon semmit se látott. – Mi volt ez? – kérdezte szóló. – Nem tudom biztosan. Lúk hirtelen megugrott, és veszettül nézett maga alá meg hátrafelé. – Valami elment mellettem, azt hiszem. – Vigyázza! Lúk rémisztő hirtelenséggel egyszerre csak eltűnt a szemétben. Elkapta a lúkot, kiáltotta föl a hercegnő. Alá Alámerült vele. Szóló, mint az őrült, kakkott a fejét ide-oda, kereste, hogy mire lőhetne. Ugyanolyan hirtelen, ahogy eltűnt, lúk újra felbukkant, és vele együtt még valami. A fiú nyakát szorosan átkulcsolva tartotta egy fehéres csáp. – Lőj, öld meg! – Sikoltotta a lúk. – Lőjek! Csak tudnám, mire! – méltatlankodott szóló. Lúkot ismét alárántotta az a valami, amihez az az undag csápszerű valami tartozott. Szóló tanástanul vizslatta a tarka-barka felszínt. Távolról súlyos gépezett, feldübörgő robaja alaszott, és a verem két áttelenes fala néhány centiméterrel beljebb mozdult. Aztán elhallgatott a roba, és ismét minden csöndes volt. Lúk váratlanul felbukkant szóló közvetlen közelében a folytagató tengerből és a nyakán hígtelenkedő vörös horzsolás simogatta. Mi volt ez? kérdezte Leila, és bizalmatlan méregette a mozdulatlan szeméthalmat. Luke láthatóan maga sem értette a dolgot. Nem tudom. Megragadott, aztán elengedett. Elengedett és eltűnt. Talán nem voltam elég büdös neki. Nekem szörnyen nem tetszik ez az egész, dörmögte szóló. A helységet ismét betöltötte a távoli robaj. Falak megint csak közelebb nyomultak egymáshoz néhány centiméterrel. A különbség csak annyi volt, hogy ezúttal sem a zaj, sem a falak mozgása nem mutatta semmi jelét, hogy meg akarna szűnni. – Mit ácsorognak ott tátott szájjal? – noszogatta őket a hercegnő. – Ahelyett, hogy megpróbálnák kitámasztani valamivel ezt a két falat. De még a csubakka bivaj erejével vastag rudakkal és ócska fémgerendákkal sem tudták feltartóztatni a falak előre nyomulását. Úgy látszott, minél erősebb alkalmatossággal támasztják ki a két falat, annál könnyedébbben roppantja össze. Luke előhúzta az adóvevőjét, és megpróbált egyszerre beszélni vele, és ugyanakkor visszavonulásra kényszeríteni a falakat. – Szripió! Vétel, Szripió! Mivel azonban tekintélye szünet után sem érkezett válasz, Luke gondterhelten nézett a társaira. – Nem értem, miért nem válaszol. – újra nekiveselkedett. – Sripió, vétel, hallasz egyáltalán? – Sri, sripió, hallatszott ismét a tompa hívás. – Vétel, sripió, a hanglúk hangja volt, és a kizsúárhás adóvevőből érkezett az üres kompjúterkonzolról, csak a recsegés zavarta meg időnként. A műszaki kabinetben ettől a megmegismétlődő könyörgő hangtól eltekintve csend duralkodott. A folytott könyörgésnek égzengéshez hasonló robbanás vetett véget. A detonáció kitépte az iroda ajtaját, és a helyiség túlsó végébe röpítette. Fémszilánkok követték, sivítva. Néhány telibe találta az URH-készüléket, és lesöpörte a padlóra. Lúk hangja az adás kelős közepén elnémult. A robbanás visszhangjának lassan csituló zajában négy fegyveres katona jelent meg a most már üres bejárati nyílásban. Első pillantásra úgy rémett, hogy az iroda teljesen elhagyatott. Míg aztán tompa, halára vált, hang ki a helység hátsó részéből nyíló egyik alkatrészraktárból. Segítség, segítség! Engedjenek innen! Két katona odalépett a műszaki tiszt és helyettese mozdulaton heverő testéhez, a másik kettő közben kinyitotta a zajos raktár ajtaját. Az irodában két robot lépett ki, az egyik magas és emberformájú, a másik gépszerű és háromlábú. A magasabb, mintha az egyensúlyát is volna az ijegységtől. Tiszta őrültek, én mondom, tiszta őrültek! Sürgetőleg a kiárat felé mutogatott. Mint azt mondták volna, hogy a szintre mennek, vagy hová, épp az imént mentek el. Ha sietnek, talán még utolérik őket. Arra, arra, gyorsan! Amíg még bent levő két gártista csatlakozott odakint várakozó társaihoz, és villámgyorsan eltűntek a folyosón. Ezzel két őr maradt az irodában. A robotokra ügyet sem vetettek, miközben megvitatták, mi történhetett. – A sok izgalomtól tönkrementek a társam áramkörei, – a körülmélyesen Sripióm. – Ha nincs ellene kifogásuk, levinném a karbantartásra. – Eh? – nézett fel közömbösen az egyik őr Sripióra, aztán jóváhagyólag bólintott. Sripió és Ártus siet felhagyta a helységet, hátra se néztek. Ahogy kiléptek, az egyik körnek feltűnt, hogy a magasabb robothoz hasonló típusút még sohasem látott, Vállatvont. Nincs ebben semmi meglepő egy ekkora űrállomáson. Hú, ez meredek volt, suttogta Sripia, hogy végigosontak a néptelen folyosón. Most kereshetünk egy másik információ irányító Konzolt, hogy csatlakoztassunk téged különben minden elveszett. A szemetes verem könyörtelenül kisebbedett, az olajozottan működő fényfalak lélektelen precizitással közeledtek egymáshoz. Időnként a hulladék nagyobb darabjainak belőtrázó csikorgásban végződő, recsegése, ropogása hallatszotta, hogy a két fémfal összeroppantotta őket. Csubakka szánalmasan nyőszörgötte, hogy hihetetlen ereje minden morzsájával ellenszegült az egyik feltartóztathatatlanul közeledő falnak, akár egy, a megpróbáltatások utolsó csúcsához közeledő torzombor Stantalus. Egy valami minden esetre már biztos, jegyezte meg boldogtalanul szóló. Mindjárt jóval soványabbak leszünk hamarosan. Ez az eljárás nagy karriert csinálhatna a fogyókúra receptként. A szépség hibája csak a végeredmény. Luke egy pillanatra abba a kiabálást, és dühösen megrázta az ártatlan adóvevőt. Mi az ördög lehet Cripióval? Próbálja meg még egyszer azt a vasajtót, tanácsolta Leila. Ez az egyetlen reményünk. Szóló beárnyékolta a szemét, és lőtt. A haszontalan energia emanáció kárörvendően visszhangzott az egyre szűkülő veremben. A szervisz üres volt, a felfordulás láthatóan mindenkit elvont onnan. Sripju óvatosan bekémlelt az üvegablakon, aztán intett arthur hogy kövesse. Ketten együtt sietve végigfutottak az egymás melletsorakozó szerviszpaneleken. Ártu egyszerre csak csippantott egyet, erre jó odafutott hozzá. Türelmetlenül topogott, miközben a kis gép bedugta a felvevő karját a nyitott csatlakozóba. A kis robot hangszorójából követhetetlen gyorsasággal elektronikus információ az ön kezdett áramlani, teljesen rendszertelenül. Sripió felemelte a karját. Hé, várj egy kicsit lassabban! A hangzön erre normális sebességre váltott. Na végre! Hogy hol vannak? Mi csináljanak? Jaj, hogy folyékonyan fognak kijönni! A szemetes veren fogjainak már csak egy méter maradt az életből. Lejla és szóló, akik arra kényszerültek, hogy oldalra forduljanak, most egymással szemben álltak. Találkozásuk óta most először a hercegni arcáról eltűnt a gőg. Megfogta szóló kezét, és görcsösen szorongatta, ahogy az oldalában érezte az előre nyomuló falak szorítását. Luke már korábban elesett. Most az oldalán feküdt, és igyekezett az egyre emelkedő szennyáradat fölött tartani a fejét. Fulladozni kezdett, ahogy egy adag sűrített gani a szájába tolult, amikor a rádiója váratlan adást jelzett. – Szripió! – Ön az uram! – válaszolta a robot. – Néhány apró problémánk volt. – Talán el se hinné, de… – Pofa be, Szripió! – lukvalósággal belevísított az adóvelőbe. Azonnal kapcsolt ki az összes hulladékfeldolgozó egységet a börtön szinten és közvetlenül alatta. Hallod, amit mondok? Azonnal kapcsolt ki az összes... Néhány pillanat múlva Szripió fájdalmasan kapott a fejéhez, amikor az URH készülékből förtelmes csikorgás és kétségbeesett kiáltozás hallatszott. Mindet kapcsolt ki, könyörgött Ártunak. Sies! Jaj, nekem! Hallod őket? Ezek haldoklanak, ártú. Átkozom ezt a nyomorult fémtestemet. Nem voltam elég gyors. Én vagyok az oka. Szegény gazdám, szegényem. Nem, nem, nem. A sikoltozás és a kiáltozás mindazonáltal érthetetlenül folytatódott, de ez már a megkönnyebbülés kiáltása volt. Ártú beavatkozására a verem falai irányt változtattak, és most már automatikusan lassan visszacsúsztak a helyükre. Ártú, szép üvöltötte torka szakadtából lúk. Sikerült, jól vagyunk, játok, jól vagyunk, nagyszerűen csináltátok! Undorodva leseperte magáról a testére tapadó szennyet, aztán a lehető leggyorsabban odavergődött a csapóajtóhoz. Lekaparta róla a rárakodott mocskot, amely alól egy számsor tűnt elő. Nyisd ki a 366 117891-es számú csapóajtó légnyomás szárját. Azonnal, uram, jött Szrip válasza. Talán életében nem halott ennél boldogítóbb szavakat. Tizedik fejezet A szervi alagút oldalfalán végig kábelek és elektromos húzalok futottak. Feleketlen mélységből törtek föl, és a túlsó végük valahová az égbe nyúlt. mintha sok száz kilométer mély lett volna az akna. A keskeny kéményseprős járda körös körül úgy hatott, mint egy kikeményített szérna szál, amelyet egy irdatlan hombár falához ragasztottak oda. Egy ember is alig férte rajta. Egy férfi oldal az óvatosan az életveszélyes kis peremen, a pillantását keményen előre szegezte, nem nézett le a félelmetes fémszakadékba. Fantasztikus nagyságú kapcsoló berendezések, kattanásai visszhangoztak ebben az óriási űrben, mint fogjulejtett viaskodó tengeri szörnyek hörgése. Egy fedőpanel mögött két karvastagságú kábel csatlakozott egymáshoz. Fedél zárva volt, de miután gondosan megvizsgálta az oldalait, az alját és a tetejét, Ben Kenobi furcsa mozdulattal megnyomta egy helyen, amitől a fedél felpattant. Mögüle piskáló, kompjúter csatlakozás bukkant elő. Az előbbihez hasonló gonddal néhány helyen állított valamit a csatlakozáson. Fáradozásai utalmául a vezérlő táblán világító vörösfények kékre váltottak. Minden előzetes jelzés nélkül a háta mögött felpattant egy ajtó. Az öregember sietve visszahelyezte a fedőlapot, és hátré húzódott a sötétbe. A bejáratban megjelent egy rajgárdista, a rangidős tiszt, meg kisfián egészen addig előre jött, ahol a mozdulatan alak rejtőzött. Biztosítsátok ezt a területet, amíg tart a riadó! A katonák szétszóródva elfoglalták őrhelyeiket, Kenobi pedig egyé vált a sötéttel. Csubakka hörgött és lihegett, még Szóló és Lúk segítségével is csak nagy nehezen sikerült átpréselnie vaskos termetét a szűk csapóajtón. Ahogy ezzel is megvoltak, Lúk megfordult, hogy körülkém lejjen. A Csarnok folyosok padlóján, ahová kibukkantak, vastagon állt a por. Az embernek az volt a benyomása, hogy nem igen használták mióta megépült az állomás, talán csak a karbantartási munkák alkalmával jártak erre. Lúknak fogalma sem volt róla, hol lehetnek. Valami nagyot csapott a farra a hátuk mögött, és Lúk kiáltott a többieknek, hogy vigyázzanak, amikor egy hosszú, kocsonyás kar nyúl ki a csapuajtó kitárt nyílásából, és kutatóan hadonászni kezdett a folyosón. Szóló célba vette pisztolyával, miközben Leila igyekezett arrébb húzódni onnan, de alig tudta kikerülni a félig bénult csubakkát. – Vigye már el valaki az útból ezt a két lából járó szőnyeget! Aztán hirtelen észrevett hogy Szóló mire készül. – Ne, várjon! Meghallják! Szóló rá se hederített, és tüzet nyitott a csapóajtóra. A kilövellő energiasugára távoli üvöltés volt a válasz, amikor a megrogyant fal és gerendázat omladéka, maga alá temette a lényt a túloldali helységben. A szűk folyosón, felerősödve, a lövés robaja még percekkel azután is egyre visszhangzott. Luke megvetően csóválta a fejét, mert végre rájött, hogy valaki, aki folyton csak a pisztolyával érvel, nem mindig cselekszik észszerűen. Mostanáig mindig felnézett a koréliaira. Luke most ennek az esztelen lövöldözésnek a során gondolt először arra, hogy egyerangúnak tekintse magát vele. A hercegnő úgy látszott még szólónál is kiszámíthatatlanabb. Ide figyeljen! Kezdte és felnézett szólóra. Nem tudom, hogy honnan jött, de hálás vagyok magának. Mint egy ízbe kapva lukra pillantott és hozzáfűzte még. Mindkettőjüknek. A figyelme ismét szóló felé fordult. De mostantól fogva azt teszi, amit én mondok. Szólónak tátva maradt a szája, úgy nézett rá. Ezúttal még az öntelt mosolynak sem akarodzott előjönni. – Nézze csak szentséged! – bökte ki végül. – Jobb lesz, ha tiszta vizet öntünk a pohárba. Nekem csak egy valaki parancsol. Én magam. – Hisz kész csoda, hogy egyáltalán életben van még – vágott visszanyomban a hercegnő. Gyors pillantást vetett a folyosott távoli vége felé, aztán határozottan elindult az ellenkező irányba. Szóló lukra nézett, mondani akart valamit, habozott, aztán egyszerűen csak megrázta a fejét. Nincs pénz, amivel ezt meg tudják fizetni. Kétlem, hogy akár az egész világegyetemben legyen annyi, amivel meg tudják fizetni nekem, hogy ezt a nőt elviselem. Hé, ne siessen már úgy! Leila éppen eltűnt egy kanyarban, és ők ketten futásnak eredtek, hogy utolérjék. Az energiavezetékek alagútjának bejárat előtt strázsáló féltuszat katonát sokkal jobban érdekelték a börtönblokkban történtekről keringő hírek, sem mint hogy unalmas feladatukkal törődjenek. Annyira elmerültek a zavar lehetséges okainak a megvitatásában, hogy nem vették észre a hátuk mögött felbukkanó túlvilági szellemet. Az alak árnyéktól árnyékig suhant, mint egy éjszakai besorranó tolvaj, mozdulatlanná dermett, amikor az egyik katona kissé feléje fordulni látszott, és aztán tovább billant, mintha a levegőbe járna. Néhány perccel később az egyik gárdista összeráncolta a homlokát a páncésisakban, és felé fordult, ahol, mintha valami mozgást észlelt volna az imént, nem messze a főfolyosóra kivezető nyílástól. De nem volt ott semmi, csak valami meghatározhatatlan halmazállapotú jelenés, amit a szellemkenobi hagyott hátra maga mögött. A gárdista, Kutyául érezte magát, de érthető módon semmi kedve nem lévén, hogy halucinációit a társai elé tárja, visszafordult a beszélgetőkhöz. A foglyú lejtett teherhajó fedélzetén, bezárva a szerszámlaktárba, végre valaki felfedezte a két eszméletlen heverő ört. Hiába próbálták élezgetni őket, egyiküknek sem sikerült felrázni az ájulásból. Pörlekedő tisztek pattogó utasításait követően néhány gárdista kicipelte a hajóból páncéjuktól megfosztott két bajtársukat, levitték őket a feljárón, és eltűntek a legközelebbi első segényújtó hely irányában. Útjukban két megbújó alak mellett haladtak el, akik egy keskeny résnyire nyitott falszelvény mögött rejtőztek el. Sripjónak és Ártunak, noha csak néhány lépésnyire voltak a hangártól, sikerült észrevétlenül maradniuk. Alig, hogy elmentek a gardisták, arthur végre sikerült felnyitni egy csatlakozóhajzat fedelét, és az érzékelő karját gyorsan bedugta a nyílásba. A fején azonnal őrült villogásba kezdtek a jelző fények, már füst szivárgott az eresztékeiből, amikor a rémült Sripio kirántotta a kart. Nyomban megszűnt a füst, és a vad villogás is lecsillapodott. Artú kornyadozva csippantott néhány rövidet, sikeresen keltve az olyan ember benyomását, aki a gyanútlanul szájához emelt pohárból a várt toroksimogató bor helyett néhánykor tiszta szeszt nyelt. – Na hát, legközelebb majd jobban vigyázol, hogy hová dugod a karod! – oktatta répió. Kis hiány sült csemegelet a belső részeitből! – a csatlakozott mustrálta. – Hisz ez nem információs csatlakozás, hanem egyszerű konnektor te ostoba! Arthur gyászosan csipogott valami mentegetőzés félét. Aztán ketten együtt keresni kezdték a megfelelő okay. csatlakozót. Luke, Szóló, Csubakka és a hercegnő elértek a néptelen csarnok folyosó végébe. A folyosó zsák végződött egy hatalmas ablak előtt, amelyből egy hangára lehetett látni, és benne ott állt a terhajójuk. Luke előhúzta a rádióját egyre növekvő idegességgel körülpillantot, aztán... Beleszólt a mikrofonba. Srip, szrip, jó, hallasz? Idegőrlő szület következett, aztán –– Hallom, uram, kénytelenek voltunk eljönni az iroda környékéről. – Biztonságban vagytok? – Pillanatnyilag igen, bár az öreg korommal kapcsolatban nem táplálok vérmes reményeket. Itt vagyunk a főhangárban, pontosan a hajóval szemben. – Nem látlak benneteket odaát – nézett ki meglepette Luka az átteleni oldalra. Nyilván épp a fejetek fölött vagyunk. Tartsatok ki, ahol vagytok! Amint lehet, csatlakozunk hozzátok!» Lekattintotta a készüléket, és hirtelen elmosolyodotta, hogy visszagondolt arra, amit jó az öregkoráról mondott. A magas robotnak olykor emberi megnyilvánulásai voltak, mint az embereknek. «Kíváncsi vagyok vajon az öregnek sikerült-e hidegre tennie a vonósugarat?» dünnyögte a foga között szóló, ahogy végignézett az alattuk elterülő hangárom. Vagy egy tucat katona járkált kibe a tehrajóba. Kb. olyan könnyű lesz visszajutni a hajóra, mint átrepülni Fornax öt tűzkörén. Leila Organa nézte a hajót, s most őszinte csodálkozással az arcán fordult szólóhoz. Ezzel a roncsal jöttek idáig. Maga bátrabb, mint gondoltam. Szóló, aki egyszerre érezte magát sértve és megdicsérve, nem tudta, mit feleljen erre. Végül egy szúros pillantás mellett döntött, miközben mindjárt elindultak visszafelé a folyoson, leghátul csubakka. Amikor befordultak egy kanyarban, a három ember hirtelen sóbálványá dermedt. Ugyanezt történt azzal a húsz birodalmi gárdistával, akik szembe masíroztak velük. Természetes reakcióként, azaz gondolkodás nélkül, Szóló előrántotta a pisztolyát, és torka szakadtából üvöltve több nyelven nekirontott az osztagnak. A váratlan támadástól elképetten, s helytelenül arra a következtetésre jutván, hogy támadójuk tudja, mit csinál, a katonák hátrálni kezdtek. A koréliai pisztolyából leadott néhány lövés, aztán teljes pánikot keltett. Az alakzat felbomlott, és a katonák fejvesztve rohantak visszafelé a járatban. Hősiességétől megittesülve szóló a nyomuk berett, és közben még visszakiáltott lóknak: Menjetek a hajóra! Ezekkel elbánok ér! Elment az eszed? – ordított rá Lók. Hová az ördögbe mész? De szóló már el is tűnt a folyosó egyik távoli kanyarulatában, és nem hallotta Lókat. Nem, mintha az a változtatott volna valamit a dolgon. Csubakka, akit megzavart társa eltűnése, Mendörgő bár kevési magabiztos üvöltést hallatott, s rohambást szóló után indult. Ezzel Luke és Leila magára maradt az üres folyosón. Lehet, hogy kisé igazságtalan voltam a barátjával, ismert el vonakodva hercegnő, pedig kétségtelő bátor fiú. Kétségtelő idióta, vágott vissza mérgesen Luke. Nem tudom, mi jó származik nekünk abból, ha sikerül megöletnie magát. Lentről a hangárból és a hátuk mögött hirtelen tompari riadó hallatszott. Ez aztán végképp betett, morogta kedvetlen a lók. Menjünk! Együtt elindultak, hogy lejáratot keresenek a hangárszintre. Szóló csak rohant teljes erejéből a hosszú csarnok folyosón üvöltözött és a pisztolyát lóbálta, mit sem törődve társai ellenkezésével. Időnként leadott egy-egy lövést, amelynek inkább a lélektani hatását említhetnénk sem, mint a taktikait. A katonák fele időközben már szétszórodott különböző mellékjáratokba és folyosókba. Az a tíz gárdista, aki még mindig eszevezetten futott üldözőjelől, csak időnként viszonozta tessék-lássék a tüzet. Aztán egyszerre csak zsák utcába kerültek, s muszáj volt szembefordulniuk ellenfeleikkel. Látva, hogy azok tizen megálltak, szóló is lassított. Végül megtorpant. A koréliai és a császáriak némán méregették egymást. A katonák közül jó néhány nem is hánt nézte, hanem valahová a háta mögé merett. Szóló hirtelen rájött, hogy egy szál magában áll, s az őröknek is, mintha lassan derengeni kezdett volna ugyanez. A zavar gyorsan utat engedett a feltörőd dünnek. Felemelkedtek a puskák és a pisztolyok. Szóló egyet lépett hátrafelé, leadott egy lövést, aztán sarkon fordult, és futásnak eredt, mint a nyúl. Csubakka a folyosón haladtában hallotta a fegyverek sugárlövedékeinek a sivítását és a becsapódásait. De volt valami furcsa bennük. A hangok egyre közeledtek, ahelyett, hogy távolodtak volna. Éppen azon tanakodott, hogy most mit évő legyen, amikor a sarok mögül lélekszakadva kiránt szóló, és kis hián feldöntöttek. Látván, hogy tíz katona van a nyomában, a vuki úgy döntött, hogy kérdéseit valamivel nyugodalmasabb időre tartogatja. Ő is megfordult, és követte szólót vissza a hosszú csarnok folyosón. Luke megragadta a hercegnőt, és berántotta magával egy mélyedésbe. A lány már éppen mérgesen tiltakozni akarta modortalan bánásmód ellen, amikor dobogva közeledő lábak arra késztette, hogy Luke-kal együtt visszahúzódjon a fülke védelmébe. Egy rohamosztak sietett el mellettük a most már állandósult triadójázésnek engedelmeskedve. Luke kipillantott a távolodó hátakra, és igyekezett lélegzethez jutni. Most már csak úgy juthatunk föl a hajóra, ha átmegyünk a túloldalra. Tudják, hogy ezen az oldalon van valaki? Elindult visszafelé a folyoson, és intett a lánynak, hogy kövesse. Az átjáró túlsó végében feltűnt két katona, megtorpantak, és egyenesen őrájuk mutattak. Luke és Leila sarkon fordult, és a rohanvást elindultak visszafelé, ahonnan jöttek. A forduló mögül ott is előbukant egy raj, és futva feléjük tartott. Két tűz közé kerülve kétségbe esetten, kerestek pihutat. Aztán Leila hirtelen észrevett egy szűk mellékjáratot, és vadul arra felé mutogatott. Lúk rálőtt a legközelebbi üldözőre, aztán futva csatlakozott a lányhoz a keskeny járatban. Kisebb szolgálati folyosó lehetett. A hátuk mögött fűsiketítően dübörgött az üldözők vascsizmás lába a szűk térben. A keskeny járatnak az volt az előnye, hogy legalább korlátozta a rájuk irányított nagyságát. Az orruk előtt feltűnt egy vaskos csapóajtó. Mögötte halványabban pislákolt a világítás, ami fokozta a lúk reményeit. Ha csak néhány percre sikerülne besukni maga mögött azt az ajtót, és eltűnhetnének valahol odabent, legalább a legközelebbi üldözőket le tudnák rázni. Az ajtó azonban nyitvált, és semmi jelét sem adta, hogy automatikusan záródna. Lúk már éppen nagyot, diadalmasat akart kiáltani, amikor váratlan eltűnt előle a talaj. Fél lábbal a tátongó űr fölött vadul hadonászott, hogy visszanyerje az egyensúlyát. Éppen idejében, mert kis hián amúgy is leesett volna az önműködően behúzott lépcsőcsonkról, ahogy a hercegnő hátulról neki szaladt. A peremből valóban csak egy kurta csonkált ki a mélység fölé. Lúk arcát hűvös légáramlat simogatta, hogy a láthatatlan magasságba feltörő, és feneketlen mélységből vesző falakat bámultam. A karbantartó aknát az állomás levegőjének kerengetésére és tisztítására használták. Pillanatnyilag Luke rémültebb és tanástalanabb volt annál sem, hogy dühös legyen a hercegnőre, amiért hajszál hiány lesadorta magával a mélybe. A figyelmét különben is egyéb veszélyek kötötték le. A fejük fölött energiasugár csapódott be a falba, csak úgy röpködtek a fémszilánkok a nyomában. Azt hiszem, rossz felé jöttünk, Dünnyök és közben viszonozta az előre nyomuló katonák tüzét, fellobbanó fénybe vonva a szűk járadban dúló pusztítást. A szakadék túlsó falán nyitott csapóajtó látszott, mintha egy fényévi távolságba lett volna. Lejla dühötten keresgélt valamit az ajtótok körül, talált egy kapcsolót és gyorsan megnyomta. A hátuk mögött visszhangzó csattanással vágodott be a csapóajtó. Ez legalább némi védelmet nyújtott a vészesen közeledő katonák tűzétől, de egyúttal a mozgási terük is alaposan korlátozódott. Csupán egyetlen négyzetméternyi peremdarabkán egyensúlyoztak. Ha valakinek úton módon a fennmaradó rész is visszahúzódna a falba, alig ha nem többet látnának meg az állomás belsejéből, mint amennyire bármelyik kíváncsi volna. Luke integetett a hercegnőnek, hogy lépjen arrébb, amennyire csak tud, aztán, beárnyékolva a szemét, célba vette a csapoltó kapcsolóját. Egyetlen röpke energiakitörés, és a kapcsoló egyé olvadt a fallal, és alig ha nyithatta volna ki bárki is a túlsó oldalról. Luke ezután szemügyre vette a feneketlen szakadékot, amely elzárta őket az áteleni bejárattól. Odaát hivogatóan integetett az az ajtónyílás. A szabadság sárga kis négyszöge. Nem haladszott más, csak az áramló levegő halk sustorgása, míg végül lúk megszólalt. Az ajtó ugyan sugárkezelt, de ezzel együtt se bírja ki sokáig. Át kell jutnunk valahogy, mondta Leila, és még egyszer végignézett a bezárt fém keretén. Keresse meg azt a kapcsolót, amelyik kinyitja a hidat. Kétségbe esetten keresgéltek, de semmire sem jutottak, s az ajtó mögül egyre baljóslatúbb sziszegés és dübögés hallatszott. A fém közepében kis fehér folt jelent meg, aztán terjedni kezdett és füstölőgni. Áttörik! nyögött fel lúk. A hercegnő óvatosan megfordult, és átnézett a szakadék túloldalára. Nyilván egy áramkörös kapcsolása van ennek a hídnak, és a túladalom van a kapcsoló. Lúk kinyújtotta a kezét, mintha el akarná érni az elérhetetlen kapcsolót, és a keze közben megakadt valamin az övében. Kétségbe esetten pillantott le a derekára, és kis hián elborult az elméje. Az övén lazakarikákban csüngő kötél vékony volt, és gyengének látszott, de általánosan használták a katonaságnál és könnyedén elbírta volna akár súlyát is. Meg kell, hogy tartsa tehát őt és Leilát is. Kiakasztotta a köteget az övéből, összehasonlította a hosszát a szakadék szélességével, úgy látta elég hosszú, sőt, még bőven marad is. És most? kérdezte kíváncsian a hercegnő. Luke nem válaszolt. Ehelyett kiúzott a páncián keresztbe vetett töltényhevederből egy kicsi, de súlyos energiatelepet, és rácsomozta a kötél egyik végét. Meggyőződött róla, hogy jól tart -e a hurok, aztán olyan közel a perem szélihez, amennyire csak mert. Erre nagyobb sugarú körben meglengedte a feje fölött a kötél nehezékkel ellátott végét, aztán nagy évben átlendítette a szakadék fölött. A nehezék telibe talált egy kiúró áramkörtársát a szemközti falon, és leszuhant. Luke erőltetett türelemmel felhúzta a laza kötél végét, és felgöngyölítette, hogy újra megpróbálja. Megint csak elvégezte az előbbi mozdulatsort, amelynek a végén átlendítette a kötelet a mélyedés fölött. Közben a hátában tisztán érezte a növekvő hőséget, hogy a fémajtó egyre jobban olvadt. Ezúttal a kötél nehezebb vége rácsavarodott egy kiálló csőre a szemközti falon, valamivel fejjebb, mint ahol ők álltak, néhányszor körbetekeredett, aztán megállapodott egy farrepedésben. Lúk hátradőlt, és teljes erejéből ráakaszkodva a kötére ráncigálni kezdte, de a kötél szilárdan tartott. Az egyik karjára és a derekára szorosan rácsavarta a kötelet, a másikkal meg magához húzta a hercegnőt. A hátuk mögött a vasajtó most már fehéren ízott, és az olvad fém kis patakokban csurdogált az oldalán. Lúk ajkát valami meleg és kellemes puhaság érintette meg, amitől egyszerűbb megpizsergett minden idegszála. Elképedve pillantott le hercegnőre, az ajkát még mindig csiklandozta a csók. Hogy szerencsénk legyen, mondta halkan a lány, s halványan, kissé zavartan elmosolyodott, miközben Lúk derek a köré fontta a karját. Szükségünk lesz rá. Lúk szorosan, amennyire csak tudta, megmarkolta bal kezével a kötelet, rátette a jobbját, mély lélegzetet vett, és levetette magát a mélybe. Ha rosszul számította ki az Ingalendület ívét akkor nem a nyitott csapu ajtóban érnek földet, hanem neki csapódnak a falnak az ajtó mellett vagy alatta. És ha erre kerülne sor, nem biztos, hogy nem engedi el a kötelet. A lélegzet elállító halálugrás azonban hamarabb véget ért, mint hogy ideje lett volna végig gondolni a gondolatot. Luke egyetlen szempillantás alatt a másik oldalon termett, Térdre esve előre vetődött, nehogy a kötél visszacsapódása beráncse őket a mélybe. Leila bámulatra méltó időzítésre engedte el. Előre bukvencezett a nyitott csapóajtónát, és kecsesen már is fölpattant, még lúk, még a testére tekeredett kötérel vesződött. A távoli recsegés ropogás hirtelen éles sziszegésre váltott, a egy sóhaj és a túloldali vasajtó megadta magát. Bedőlt, és ide-oda ütődve lezolant a feneketlen mélybe. Luke nem hallotta, hogy leért volna a szakadéka aljába. Néhány energia sugár csapódott be nem messze tőlük a falba. Luke visszafordult, és visszanoszta a szerencsétlen katonák tüzét. Még akkor is vadul lövöldözött, amikor Leila berántotta a védett folyosóra. Amint arrébb léptek az ajtóból, Luke megnyomta a kapcsológombot, az ajtó becsukódott mögöttük, most legalább biztosan lesz néhány percük, amíg nem kell hátba támadástól tartaniuk. Másrészt viszont Lúknak halvány fogalma sem volt arról, hogy hol lehetnek, sírten eszébe jutott. Vajon mi lehet szólóval és csubakkával? Hannak és a Hukkinak sikerült lerázni a magáról legalább az üldözők egy részét. Na, amikor már úgy látszott, kicsúsznak a szorításból, a kicselezett néhány katona helyén még több jelent meg. Nem lehetett kérdéses, Rájuk jár a rúd. Előttük éppen csukodni kezdett egy több rétegű zsilipajtó. Nyomás, Csubi! sürgette a társát szóló. Csubakka csak hördült egyet, mint holmi agyonhajszolt motor. Hiába volt hihetetlenül erős, nem volt alkalmas a hosszú távfutásra. Csak hatalmas lépteinek köszönhette, hogy egyáltalán tartani tudta az irámot a fürge koréliaival. Csubakkának ugyan ott maradt néhány száz szőre, az ajtók között, de azért sikerült becsusszannia, még mielőtt mind az öt réteg becsukódott volna. Ez egy kis időre feltartóztatja őket, ujjangott szóló. A Vuki odamordult neki valamit, de a társa csak úgy tündöklött a nagy bizakodástól. Hát persze, hogy eltalálok innen a hajóhoz. Egy koréliai sohasem tévedel. Újabb mordulás hallatszott, ezúttal kissé váddomodorban. Szóló csak megvonta a vállát. Tokneppil nem számít. Ő nem is koréliai. Különben is részeg voltam. Ben Kenobi behúzodott egy szűk átjáróba, szinte egy év állt a fémmel, miközben egy nagy csapat gárdista húzott el mellette. Egy pillantig várt még, meggyőződött róla, hogy valóban minnyáján elmentek, aztán végig pillantott a folyosón, mielőtt elindult volna. Mégis elkerült a figyelmét egy fekete árnya, mely messze a háta mögött elhomályosította a fényt. Kenobi útja közben jó néhány járőrt került ki, miközben lassan haladt vissza, afelé a hangár felé, amelyben a hajójuk állt. Még két forduló is odaér, hogy mi lesz a következő tendője, az attól függ, mennyire sikerült észrevétlenül maradniuk a többieknek. Az a nagy sürgés forgás, amit visszafelé útjában észlelt, Gyanút ébresztett benne. A fiatal Luka, a kalandor természetű koréliai, a társa meg az a két robot aligha töltötték csendes szendergéssel az időt. Az a töménytelen gárdista aligha mind őrálládásig. De ott volt valami más is. Amikor kihallgatta azokat az őröket, mintha egy fontos foglyot említettek volna, aki állítólag megszökött. Ez a felfedezés egy kicsit zavar bejtette, mindaddig, amíg eszében nem idézte Luke és hánszoló nyughatatlan természetét. Hold biztos, hogy valamiképpen belekeveredett a dologba. Ben megérezte, hogy valami közvetlenül előtte elállja az utat, és óvatosan lassította a lépteit. Valami furcsan ismerős érzés járta át, az emlékezetében felködött egy régről ismert illat emléke, de nem tudta hová tenni. Akkor kilépett elélye az az alak, és elzárta a hangához vezető utat, pedig már csak öt méter választott el tőle. Az alak körvonalai és mérete még csak fokozták a pillanatnyi megdöbbenést. Megérezte az élet leheletét, az zavarta meg időlegesen. A keze ösztönös mozdulattal kikapcsolt kardja markolata felé nyúlt. Régóta várok erre, Obi-Wan Kenobi, mondta Darth Vader ünnepélyes hanglejtéssel. Végre megint találkozunk. A kör bezárult. Kenobi tisztán kiérezte az elégedettséget az ocsmány maszk mögül. Tudtam, hogy a jelenlét, amit megéreztem, csak a tiéd lehet. Kenobi szótlanul nézte a menekülése útját elzáró hatalmas alakot és bólintott. Az embernek az volt az érzése, hogy inkább kíváncsi, mint ilyet. Azért még mindig sokat kell tanulnod. Valaha a tanítómesterem voltál, ismert el Véder, és sokat tanultam tőled, de a tanuló évek messze tűntek, s most én vagyok a mester. A logika, amely éles eszű tanítványa brilliáns gondolatait egységbe foghatta volna, úgy látszik, még most sem volt az erős oldala. Ésszerű érvelésre itt nem fog sor kerülni. Kenobi tudta jól, működésbe hozta a kardot, és... Küzdőállásba helyezkedett, olyan végtelen könnyedséggel és eleganciával, mint egy balettáncos. Véder meglehetősen otromba mozdulattal utánozta. Eltelt jó néhány perc, és a két férfi még mindig moccanatlanul merett egymásra, mintha a megfelelő, de még el nem hangzott erre várnának. Kenobi pislogott, megrázta a fejét, hogy lerázza a köncseppeket, amelyek lassan szivárogni kezdtek a szemes arkából. Berejték ütöttek ki a homlokán, és a szembogara ismét megrebbent. – Rossz erőben vagy, – jegyezte meg Véder érzéketlenül. – Öreg, öreg, jobban tetted volna, ha soha nem jössz vissza. Nem lesz alkalmad a békés befejezésre, pedig nyilván erre számítottál. – Az erő csak felületesen járja át a tested dárt. Mormolta Kenobi az olyan ember magabiztosságával, akinek a halál is csupán érzékelés, mint az alvás, a szerelmeskedés vagy egy égőgyertje megérintése. Mint az előtt, most is csak annyira érzékeled az erőt, mint egy konyhai lábas a benne fővő ételízét. Kenobi korához képest hihetetlen gyorsasággal a behemót alak felé lendült. Véder hasonló fürgeséggel védte a csapást és visszavágással felelt rá, amelyet Kenobi alig tudott hárítani. Kenobi újabb vágást parírozott, aztán megint ő rajta volt a sor, és közben élt a lehetőséggel, hogy a magas fekete lovak körül forgolódva a túloldalra kerüljön. Szünet nélkül folytatták a csapásváltást, de most már az öreg ember a hangár felé hátrált. Egy alkalommal összeakadt a kardjuk, és a két energiamező találkozásánál heves szikrázás és villogás kezdődött. Mindkét kard energiatelepe mély hangon zúgni kezdett a túlterheléstől, ahogy mindkettő felül akart kerekedni a másikon. Sripió a hangárba vezető átjáró mögül, és gondterhelten számolgatta az elhagyott terhajó körül öröket. őröket. Merre lehetnek? Jaj, jaj, jaj! Visszakapta a fejét, amikor az egyik őr, mintha feléje nézett volna. A második az előző óvatos a próbálkozását siker koronázta. Megpillantotta hanszólot és csubakkát, ahogy odalapulnak egy másik bejárati alagút falához, a doktús oldalán. Szólóra is mély benyomást tett a rengeteg őr. Nem épp ezeket ráztuk le legutóbb, dünnyögte. Csubakka felmordult, és mindketten hátra hogy aztán megnyugodva leengedjék a fegyverüket, amikor lúkot és a hercegnőt pillantották meg. Hol voltatok ilyen sokáig? Szellemeskedett szóló kedvetlenül. Összefototunk néhány régi jó baráttal, magyarázta zihálva hercegnő. A hajón minden rendben? Nézett most Lúka a hajó felé. Úgy rémlik, válaszolta szóló. Semmi jele, hogy leszereltek volna róla valamit, vagy megpiszkálták volna a motor. Csak azt nem tudom, hogy honnan jutunk fel rá. Nézzék! mutatott váratlan az egyik áttenő betorpoló járat felé Leila. Az egymásba akaszkodó energiamezők felfelbillanó fényében Ben Kenobi és Darth Vader oldalazott kifelé a hangárba, Kettőjük küzdelme nem csak a szenátor figyelmét vonta magára, az őrők is mindközelebb húzottak, hogy jobban lássák ezt az olimposi párbajt. Most vagy soha! állapította meg szóló és előreindult. A hajót hét katona mindenekíramodott és a küzdők felé rohant, hogy a fekete segítségére legyen. Sripionak éppen csak sikerült visszarántania a fejét, ahogy elviarzottak mellette. Hátrafordult a fülkébe, és rákiáltott a társára. Húzd ki a kardot, Artu! Megyünk! Artu kiúzta az érzékelő karját a csatlakozóból, és a két robot óvatosan kilopózott a hangár nyílt terepére. Kenobi meghallotta háta mögül közeledő lábak dobogását, és a válla mögött hátra pillantott a hangárba. Meglátván a feléjére vonó rajt, tudta, hogy a csapdába került. Véder azonnal kihasználta az öreg figyelmének pillanatnyi lankadását, a feje fölé emelte a kardját, és lecsapott. Kenobinak nagy nehezen sikerült elhárítani az elsőpő csapást, úgyhogy egyúttal teljesen körbetáncolt. Még mindig ügyesen forgatod a kardot, de fogytál az erőd. Készülj fel az erővel való találkozásra, obi -Wan. Kenobi felmérte az egyre zsugorodó távolságot a feléje rohanó katonák és saját maga között, aztán szánakozó tekintetet vetett véd Ebben a harcban te nem lehetsz győztes, dárt. Sokat fejlődött az erőd, mióta nem vagy a tanítványom, de magam is gyarapodtam azóta. Ha a pengim céltér, megszűnsz létezni. De ha te vágnál le engem, attól csak még erősebb leszek. Emlékezz a szavamra. Elmúlt már az az idő, amikor még megzavart a bölcselkedésed öreg. Ördült fel megvetően véder. Most már én vagyok a mester. Cseles mozdulattal ismét előre lendült, s aztán halálos ívben lecsapott a karddal. A vágást talált, Kettészelte az öregembert. Valami röviden felvillant, ahogy Kenobi köpönyege két részre válva levitorlázott a padlóra. De Ben Kenobi nem volt benne. Attól félve, hogy becsapják, Véder még beleturkált az üres köpönyek foszlányokba a kardjába. Az öregembernek azonban nyoma sem volt. Eltűnt, mint ha sose lett volna. Közben odaértek az őrök és segítettek Védernek átkutatni a helyet, ahol még néhány másodperccel azelőtt is Kenobi állt. Néhányuk megzavarodva motyogott valamit magában, s még a fekete lobag jelenléte sem akadályozhatta meg, hogy elfogja őket a szorongás. Ahogy az őrök az imént a távoli alagút torkolat felé iramodtak, Szóló és a többiek azonnal szaladni kezdtek az űrhajó felé, amíg Luke meg nem látta, hogy Kenobit kétfelé hasítják. Rögtön irányt változtatott, s az őrök után eredt. Ben! sikoltotta, és közben vadul üzelt a katonákra. Szóló szitkozódott, de ő is megállt, hogy biztosítsa lúkot. Egy lövés telibe találta az alagút felvonó kapujának a biztonsági kioldóját. Biztonsági retesz eltört, és a súlyos kapu nagy dűbörkéssel zuhant le. Véder és az őrök is félreugrottak az őrök vissza a hangárba. Véder pedig hátrafelé az alagútban. Szóló már vissza is fordult, és a feljáró felé roland, de ismét megtorpant, amikor látta, hogy Luke még mindig az őrök felé tart. – Elkésett! – kiáltotta Leila. – Már vége! – Nem! – üvöltötte vissza Luke, svédik zokogásba fúlt a hangja. Egy ismerős, mégiscsak furcsa hang csendült fel a fülében Ben hangja. – Luke, hallgas rám! – ennyit mondott csak. Teljesen elveszítette a fejét. Lúk vadul kereste, hogy honnan jön a figyelmeztetés, de csak Leilát látta, aki hevesen integetett neki, ahogy Ártu és Szripió nyomában szaladt fölfelé a feljárom. Jöjjön már, nincs vesztenivaló időnk! A teljesen megzavradott Luke tétovázott még, az esze egyre azon a képzelt hangon járt, vajon csak ugyan a képzelete szültem? Azután célzott, és leterített még egy pár katonát, mielőtt ő is felrohant volna a följárón a hajó belsejébe. 11. fejezet Luke kábultan támolygott a hajó eleje felé. Alig hallotta az energiasugarak becsapódását, ahogy sorra robbanttak odakint, mert gyöngék voltak ahhoz, hogy áthatoljanak a védőpajzsokon. Saját testépsége pillanatilag a legkevésbé izgatta. Fátyolos szemmel nézte, hogy csubakka és szóló teszvesz a Nagyon remélem, hogy az öreg agyonvágta azt a vonósugarat, mondta éppen a koréliai, ellenkező esetben igen rövid utál előttünk. Lúk ügyet sem vetett rá, visszavent az utastérbe, leroskadt egy ülésbe és a kezébe temette az arcát. Leila Organa egy ideig csöndben nézte, aztán levette a köpönyegét. Odalépett a fiúhoz, és gyöngéden a vállára terítette. Úgy sem teltett volna semmit, súgta vigasztalóan. Egy pillanat alatt vége volt. Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy elment közülünk, felelte Luke alig halhatóan. Képtelen vagyok rá. Szóló meghúzott egy kart, és idegesen pillantott előre. De a vaskos hangár fedelet úgy konstruálták, hogy automatikusan reagáljon bármely jármű közelettére. Ez a biztonsági berendezés most kapóra jött nekik, ahogy a teherűrhajó hajó keresztül a még szétnyílóban levő ajtórésén, s kisuhant a szabad űrbe. Semmi az égvilágon, sohajtott fel szóló, ahogy elmélyülten tanulmányozta a kíró ernyőket. Még csak annyi se, mint egy barátságos vendégmarasztalás. csak elintézte az öreg. Csubakka morgott valamit, és a pilóta figyelme azonnal néhány más miszer felé fordult. Igazad van, Csubi! Egy pillanatra megfeledkeztem, Lóra, hogy van még néhány kedves módszer, amivel visszacsalogathatnak. Kivillantak a fogai, vagy elszántan elvijarodott. De abban repülők rüktába csak darabokban vagyok hajlandó visszamenni. Vedd át! Sarkon fordult, és kísértett a pilóta fülkéből. Gyere vele, möcskös! szólt a Lúknak, amikor belépett az utastérbe. Még nincs vége a mulatságnak. Luk nem válaszolt meg se moccant, helyette Leila fordult mérgesen szóló felé. – Hagyja békén! Nem látja, milyen sokat jelentett neki az öreg? Robbanás rázta meg a hajót, kis ilyen a földre döntötte szólót. – És akkor mi van? Az öreg ember azért áldozta föl magát, hogy lehetőséget adjon nekünk a szökésre. – Te talán nem élnél vele, Luk. Jobb szeretnéd, ha Kenobi potyára dobta volna oda az életét? Luke felemelte a fejét, és üres tekintettel bámult a koréliaira. Nem, nem is üres volt a tekintete, inkább valami kellemetlen öreges pillantás volt ez. Szó felállt, ledobta a köpünyeget, és csatlakozott a koréliaihoz. Szóló biztatóan rámosolyogott, és egy szűk mellékjáratra mutatott. mutatott. oda nézett, zordul elmosolyodott, és futva lefelé indult, miközben Szóló eltűnt a szemközti járatban. A járat végén Luke egy körbeforgó jókora üvegkabinban találta magát, amely a hajó oldalából állt ki. A tojás alakú, átlátsz üvegfalú fülke csúcsából hosszú, veszedelmes külsejű cső előre, amelynek a rendeltetése nyomban világosá vált Luke előtt. Leült az ülésbe, és gyorsan szemügyre vette a kapcsolótáblát. Fülkapcsoló itt, tűz kioldó ott. Jóságos így. Hányszor tüzeltem már ilyen fegyverekkel álmában? Eközben előre a pilóta fülkében Csubakka és Leila feszült figyelemmel lesték az eléjük táruló, fénypontokkal petjezett mélységet. Támadó vadászgépet vártak, amelyet egyébként több képernyős tüzes nyilak jeleztek. Csubakka hirtelen mély torokhangon hangon felbődült, és megrántott néhány kapcsolókat, miközben Leila ilyetten felkiáltott. – Jönnek! A csillagos mennybolt meglódult, és a feje tetejére állt Luknak, miközben egy császári, Tíj gép feléje, hogy aztán a közelbe érve a pilóta felrántsa a gépet és eltűnjön szem elől. Látni lehetett, hogy a parányi pilóta fülkében a pilóta felvonja a szemöldökét, amikor a rozoga terhajó teherhajó villámsebesen oldalra szökkent a lőtávolból. Széles ívben ő is felrántotta a gépét, s új befogó pályára állt, hogy a következő hullámban ismét támadhasson. Szólő tüzet nyitott egy másik támadóra, s az ellenséges gép is hiány darabokra szaggatta a gépét, ahogy kétségbe esetten igyekezett kitérni az erőteljes energiás sugárgyalábok elől. A kapkodó manőver során veszítette magasságából, és átsodródott a teherhajó túlsó oldalára. Bár a szemébe világította a gép reflektora, Luke is azonnal tüzet nyitott rá, ahogy elszágoldott mellette. Csubakka kénytelen volt megosztani a figyelmét, a műszerek és a nyomkövető ernyők között közben Leila kétségbe esett, próbálta megkülönböztetni a távoli csillagokat a közel beleselkedő gyilkosoktól. Most két vadászgép csapott le egyszerre a dugóhúzóban lefelé pörgött teherhajóra, és megpróbálták célba venni a meglepően fürge ócskavas rakást. Szóló tüzelt a görög tűzként felé üzonó gömbökre, és egy ütemmel később Luke is követte a példáját. Mindkét vadász rálőtt a csillaghajóra, aztán különböző irányban szét Túl gyorsan jönnek! Kiáltott bele Luke a gége mikrofonjába. Újabb energiacsapás a hajót, valósággal előre lökte, és a pajzsok alig tudták hárítani a lövést. A pilóta fülke hevesen megrázkodott, és a műszerek sivítva tiltakoztak az iszonyú energiamennyiség ellen, amelyet kielezni, és elnyelni kényszerültek. Csubakkal valamit mocsogott Leilának, és a lány halkan visszadünnyögött neki, mintha már-már már értené. Ismét egy vadászgép közeledett, fedélzeti ágyójából tüzet zúdított a teherajóra, csak hogy ez a sugárnyaláb átütötte az egyik túlterhelt pajzsernyőt, és oldalba találta a hajót. Bár az ernyő félig meddig hárítani tudta még, az energiasugár olyan erős volt, hogy így is szétrobbantott egy nagy műszerszelvényt a főjáratban. Szikra az és sűrű füst szállt fel a nyomában. Átudító egykedvűen elindult a valóságos kis pokoltűz felé, miközben a hajó félelmetesen meglódult, amitél a kevésbé szilárd lábakon álló szripió nagy hívben berepült egy alkatrészekkel teli raktárfülkébe. A pilóta fülkében villogni kezdett egy fény. Csubakka megint gagyogott valamit Leilának, aki aggodalmasan bámult rá, és azt kívánta, bárcsak értene valamit a Vuki halandzsából. Aztán levegve újabb vadász rontott neki a sérült terhajónak éppen lúkkal szemközt. A fiú némán mozgatta az ajkát, és tüzet nyitott rám. A hihetetlenül fürge kis gép azonnal lebukott az irányzéka elől, de ahogy elhaladt a hajó hasa alatt, Szóló azonnal folytatta a tüzelést, s megállás nélkül lőtt, fegyverével egyre követve a menekülőgépet. Minden előzetes jel nélkül a vadászból szörnyű nagy villanással ezer színben pompázó lángnyelv csapott ki, és a túlmelegedett fém millió apró szilánkra szakadva robbant szét a kozmoszba. Szóló visszafordult, és diadalittosan intett lúgtak, aki újjongva intett vissza. Aztán gyorsan ismét a fegyverük felé fordultak, amikor újabb vadászgép süvített el a teherhajó fölött, ezúttal a radar ernyőt véve célba. A főjárat közepén dühött lángok nyaldostak egy tömzsi, hengeres kis alakot, Ártudító fejéből vékony sugárban, finom szemcsés, fehér anyag lövelt ki. Ahová a permet hullott, a tűz nyomban erősen lelohadt. Luke megpróbált lazítani, egyé válni a fegyverrel. Szinte észre sem vette, ahogy tüzet nyitott egy távolodó császári gépre. Amikor felnézett az irányzékból, az ellenséges vadászból már csak egy gombolyag, lángoló roncs maradt akár egy tökéletes tűzgömb. Most rajta volt a sor, hogy a koréliai felé forduljon, s diadalmasan rávigyorogjon. A leél Leila feszült figyelemmel kísérte a szaggatott kiírásokat, és közben fél az eget fürkészte további vadászgépeket keresve. Most beleszólt az egyik mikrofonba. Még mindig van kettő. Azt hiszem, hogy elvesztettük az oldalmonitorokat és a oldali elhárító pajzsot. Ne aggódjon, mondta neki szóló némi reménykedéssel, toldva meg pillanatnyilag kicsi rövidke önbizalmát, ki fog tartani az öreg lány? Esdekelve nézett a falakra. Hallasz, hajó, tarts ki! Csubi, próbáld őket a bal tartani, mert ha. belé fagyott a szó, amikor, mintha semmiből termett volna ott, előbukkant egy tívadász, és hosszú energianyalábjait egyenesen ráirányította. A társa ugyanakkor a hajó másik oldalán érkezett, és Luke azon kapta magát, hogy megállás nélkül tüzel rá, fittyet hányva feléje csapodó intenzív energiasugoráknak. A leges legutolsó másodperc töredékben, amikor az ellenséges gép már-már már kikerült a lőtávolból, Luke egészen keveset igazította a cső irányzéken, és az ujjai közben görcsesen tapadtak a tűzki oldóra. A császári vadászgép ütemben terjedő, foszforeszkáló porfelhővé változott. A másik gép pilótája láthatóan felmérte az időközben, igencsak megcsappant kezzeti fölényt, megfordult és teljes sebességgel visszafordult. Sikerült! Kiáltott föl Leila, és megörelte az elképet Vukit. Csubakkal rámordult. Igen gyangéde. Darth Vader belépett a radar ahol már ott állt Tarkin kormányzó, és a ragyogóan megvilágított hatalmas képernyőre merett. Az ernyőn tengernyi csillag villózott, de a kormányzó alig figyelt oda a látványosságra. Egész más járt a fejében. Éppen csak felpillantott, amikor Véder bejött. Elmentek? kérdezte a fekete lovag. Épp most váltottak hiperülsebességre. Biztos ebben a pillanatban gratulálnak egymásnak saját meréséükhöz és a zsikerhez. Tárkin csak most fordult szembe Véderrel, a hangja figyelmeztetően csengett. Ön ragaszkodott hozzá minden áron, hogy ekkora kockázatot vállaljak, Véder. Beláthatatlan következményei lennének, ha az akció nem sikerülne. Egészen biztos benne, hogy az irányjeladót elrejtették abban a hajóban? Aggodalomra semmi semmiok. Véderből valósággal áradta maga biztonsága csillogó fekete maszk mögött. Sokáig fogunk emlékezni erre a napra. Már is büszkélkedhetünk egy nagy eredménnyel. Megsemmisült az utolsó zsedi is, és még ma sor kerül a végső leszámolásra a szövetséggel és a lázadókkal. Szóló helyet cserült csubakkával. A buki végtelen hálás volt neki, hogy végre otthagyhatja a műszereket. Aztán a koréliai hátra ment a hajó tatjába, hogy felméri a kárt, és közben összefutott a folyoson a határozott tekintetű lejlával. Na, most hajam a véleményét kis csillag! – Érdeklődött feletté elégedetten szóló. Nem is volt rossz kis mentés, mi? Tudja, időnként még magamon is meglepődöm. Igaz, ami igaz, nem volt rossz, ismerte el kétségesen a lány. De nem az én személyes biztonságom a fontos, hanem az a tény, hogy épségben maradtak az információk annak az r az agyában. Tényleg, mit hordoz magában az a robot, ami ilyen fontos? A harcbázis teljes műszaki dokumentációját bámult ki Lejle a csillagos űrbe. Nagyon remélem, hogy az adatok elemzése során találnak legalább egy gyenge pontot. Addig pedig, amíg szét nem rombolnak magát az állomást, nincs megállást. Nehogy azt higgye, hogy vége a háborúnak. Számomra igen, vetette ellene a pilóta. Nekem semmi közöm a maga forradalmi küldetéséhez. Engem kizárólag gazdasági szempontok érdekelnek, nem pedig politikaiak. Üzleti élet minden kormányzat alatt van, és ezt az egészet sem magáért teszem hercegnő. Elvárom, hogy méltóképpen megfizessenek, amiért kockára tettem a hajómat és a bőrömet. Nincs mitől tartania, megkapja a megérdemelt jutalmat, biztosította szomorkásan a lány, és indulni készült. Ha magát csak a pénz érdekli... Hát majd azt kap. Kifordulva a pilota fülképből, szembe találkozott Luke-kal, s ahogy elhaladt mellette, halkan odaszólt neki. A barátja, hamisítatlan, kalmár lélek. Kétlem, hogy a pénzen kívül bármi vagy bárki érdekelné. Luke egyre követte a tekintetével, míg el nem tűnt a főraktérben, majd azt sütokta. Engem. Engem érdekel. Aztán belépett a pilótafülkébe, és elfoglalta a csubakka megüresedett helyét. – Mit gondolsz róla, Hán? – Próbálok nem gondolni rá, bágta rá habozás nélkül Szóló. Luke valószínűleg nem akarta, hogy Szóló meghallja a válaszát, de a Koréliai mégis meghallotta, hogy azt mormoltam, helyes. – De azért – mondta Szóló tűnődve – annak ellenére, hogy piszokul fel van vágva a nyelve – – Van neki valója. Nem is tudom, mit gondolsz, elképzelt hogy egy hercegnő meg egy ilyen magamfajta fickó. – Nem, vágott a szavába luk. Elfordult és nézett. Szóló kajánul elmosolyodott a fiatalember féltékenységén, de maga sem tudta biztosan, hogy vajon csak azért tette ezt a megjegyzést, hogy hetzei a barátját, vagy mert ez volt az igazság. A javin nem volt lakható világ. A hatalmas gázóriást magasan szálló, pasztelszínű felhőalakzatok petyezték. A halvány fényjel világító légkört helyenként ciklonszerű viharok gyúrták kényükre kedvükre. Az óránként 600 kilométeres sebességgel száguldó szeleg gigantikus töltséregbe ragadták föl, és pörgették meg a javin troposzférájából kiszakított gáztömegeket. Lappangó szépséget és gyors halált rejtegetett ez a világ mindazoknak, akik arra vetemettek, hogy megkíséreljenek behatolni fagyott folyadékokból álló magjáig. A gigantikus bolygónak volt azonban néhány holdja, maguk is méretűek, és ezek közül hárman adva voltak a feltételek az emberi élethez. Különösen hívogató volt közülük az egyik, amelyet a rendszer felfedezői a négyes számmal jelöltek meg. Smaragdként csillogott ez a mellékbolygó a Javin hold nyakláncán, gazdagon tenyészet rajta mind a növényi, mind az állat élet. Mindazonáltal nem szerepelt az emberi településre kijelölt világok felsorolásában. A Javin messzire volt a galaktika ismert és lakott régióitól. Talán ez az utóbbi ok, vagy mindkettő, vagy eddig még ismeretlen egyéb okok a játszott szerepet abban, hogyha a négyes számú hold őserdeiből valaha is kiemelkedett egy faj, Jóval azelőtt nyomtalanul eltűnt, hogy az első emberi jövevények megvetették volna lábukat ezen az aprócska világon. Keveset tudtak erről a valaha volt fajról. Mindössze annyit, hogy tiszteletet ébresztő építményeket hagytak hátra, és hogy a közé, a számtalan faj közé tartoztak, amelyek megpróbáltak meghódítani az űrt, de csatlakozniuk kellett kétségbeeset erőfeszítésükben. Mostanára nem maradt más, mint néhány bozótos bucka a dzsungel dús buján bujánbenőtt zsombék, a rég volt monumentális épületek szánalmas romjai. Noha ezek az építmények végérményesen visszasüllyedtek a porba, kezdetleges falaik és az őket körülvevő egész világ továbbra is fontos célt A fákról és a pagonyokról alig halható különös nyögések és kiáltások szálltak fel. A sűrű ajnövényzetben megbúvó élőlények furcsa kuvikolása, rikásolása és halk neszezése. Amikor derengeni kezdett a hajnalpír a négyes számú hold fölött, és megint egy hosszú kezdetét jelezte, újra és újra felharsant ezeknek a hátborzongatom, modulált sikolyoknak és víjogó hangoknak a vadállati kórusa a teljeszerű kötpárában. Még ezeknél is furcsább hangok szűröttek egy bizonyos helyről. Itt húzódott néhány fal töredék abból a díszes építményből, amely a régletűnt faj által emelt, égre törő palották talán legcsodálatosabbika lehetett. Tulajdonképpen egy szentély romja volt, nagyjából piramis alakú építmény, amely olyan kolosszális méretű volt, hogy szinte el sem lehetett képzelni, miként építheték fel a modern gravitonikus berendezések segítsége nélkül. De minden jel arra mutatott, hogy egyszerű gépekkel, kétkezi munkával is talán olyan eszközökkel építették fel, amelyek azóta a réga fedés homályába merültek. Bár a hold őslakóinak tudománya zsákutcába vezette őket, ami a csillakozi utazást illeti, mégis produkált egy némely olyan felfedezést, amely sok szempontból túlszárnyalta a jelenkori birodalmi fejlettséget. Ide sorolható az a mind mostanáig megmagyarázhatatlan eljárás, amelyel sosem látott nagyságú és súlyú kötömböket hasította ki a hold kőzet rétegéből, szállították az építkezés helyére. Az áthatolhatatlan vastagságú falakból felépített szentély ilyen óriás sziklatömbökből állt össze. A dzsungel azóta felöltöztette az égre törő falakat, dúsz zöld és barna árnyalatokkal borítva a követ. Az őserdő csak a szentély homlokzati részén, az alapoknál vonult vissza, hosszú, sötét bejáratot tárva a szemelé, amelyet még az építők vágtak, és az építmény jelenlegi használói nagyobbítottak meg, céljaiknak megfelelően. Az erdőben most egy alacsony kis gép jelent meg, sima fémburka, és ezüstös színe éles kontrasztot formált az őserdő minden felfaló, zöld hátter elő. Úgy zümmögött akár egy kövér, felpuffa, dongó, ahogy maroknyi utasát a szenté alapjában tátongó nyílás vezette. Átvágott egy tágas tisztáson, samarosan elnyelte az oroszlán torokként ásító barlangbejárat, s a láthatatlanul rikoltozó és víjogó őslakók ismét birtokukba velték jogos birodalmukat, a dzsungelt. Építői aligha ismertek volna rá szenték belsejére. A sziklát hegesztett acélfal váltotta fel, s a helységeket elválasztó foácsulatok helyére öntött vagy szelvények kerültek. De az sem valószínű, hogy észrevették volna azokat a sziklába vájt alsó szinteket, amelyek több emelet mélységben egész sor nagy teljesítményű felvonórendszerrel összekapcsolt hangárt rejtettek. A szentély legfelső szintjén, amely csak a legelső volt a számtana alatta húzódó, űrhajókkal teli zsúfolt hangárszint közül, most fokozatosan lassított, majd megállt egy terepsikló. A motorja engedelmesen elnémult, ahogy a gép megállapodott a földön közelben várakozó, lármásan beszélgető csoport abbahagyta a társadalmást és a gép felé iramodott. Leila Organa szerencsére nyomban kiúrott a siklóból, különben könnyen megtörténhetett volna, hogy az elsőnként odaérkező férfi valósággal kiránciája onnan annyira túláradt benne a viszontlátás öröme. Így viszont megelégedett annyival, hogy megölelje a lányt, amitől még a lélegzete is elállt, miközben a többiek ugyancsak üdvözlő szavakat kiáltottak oda neki. Hát! Épp és egészséges. Mi meg már attól féltünk, hogy megölték. Aztán hirtelen összeszedte magát, hátralépett és szertartásosan meghajolt. Amikor értesültünk az Alderán tragédiájáról, attól féltünk, attól féltünk, hogy ön is odaveszett a többiekkel együtt. Mindez már történelem, kapitány, mondta hercegnő. Most a jövővel kell törődnünk. Az álderán és lakóinak sorsa bevégeztetett. A hangja jéghideg lett, és keserű, szinte ijesztő volt egy ilyen törékeny külsejű nőtől. Tennünk kell róla, hogy soha többé ne ismétlődhessen meg ilyesmit. A bánatra most nincs időnk, kapitány, folytatta szaporán. A harcállomás nyilván a nyomukban volt. Szóló már éppen tiltakozni akar, de a hercegnő belé a szót logikus érveléssel, és egy szigorú pillantással. Ez az egyetlen magyarázat arra, hogy ilyen könnyen sikerült megszöknünk. Mindössze négy tívadást küldtek utánunk. Ugyanennyi erővel küldhettek volna százat is. Szóló erre nem tudott mit felelni, de azért még mindig füstölgött magában. Leila ezután ártudítúra mutatott. Használják fel az információkat, amelyeket ennek az R2-es robotnak az agyában találnak, és az adatok alapján állítsanak össze támadási tervet. Ez az egyetlen reményünk. Az az állomás hatalmasabb erőt képvisel, mint bárki gondolta volna. Elhalkult a hangja. Az adatok elemzése során nem bukkanunk egyetlen gyenge pontra sem, nem lesz semmi, ami föltartóztassa őket. Luke-ra kezdeten olyan látványban volt része, amely egyedülálló volt eddigi életében, alig hanem másokéban is. A felkelők néhány műszerésze odalépett ártudítóhoz körülfogták és gyöngéden a karjukra emelték. Ez volt az első és minden valószínűség szerint az utolsó alkalom, hogy azt láthatta, emberek hordoznak tiszteletteljesen egy robotot. Az ősi szentély kivetesen szilárd falain elméletileg semmilyen fegyver sem üthetett volna lyukat, de luknak, volt alkalma látni az Alderán Izzé porrázúzott alkotó részeit, s jól tudta, hogy azoknak ott, azon az iszonyú harcállomáson ez a hol sem jelentene többet, mint egy újabb elvont matematikai feladvány a tömegenergia átvitelben. A kis ártudító békésen pihent a díszhelyen, s a fejéből mindenféle számítógép és adatbank összekötő húzalok meredeztek, mint valami fémszálú afrofrizora. A közelben egész sor kíróernyő játszotta, ki a robot agyában elhelyezett, mikroszkopikus nagyságú szalagon rögzített tengernyi műszaki adatot, órákon át özölöttek az információk, diagramok, grafikonok, statisztikák. A hihetetlen sebességgel kiáramló műszaki adathalmazzt először nagyobb teljesítményű számítógépagyak lelassították és megemésztették. Aztán szelektáltak a kritikus információt, amelyet most már emberek vettek át további elemzésre. Szrípio egész idő alatt ott állt Artu mellett, s őszintén csodálta, hogy egy ilyen egyszerű kis robot agyában ennyi rengeteg komplex adat fér el. A központi eligazítóterem mélyen a szentély gyomrában helyezkedett el. A hosszú, alacsony mennyezetű előadótermet elő egy dobogó és egy hatalmas elektronikus vetítőernyő zárta le. Az üléseken pilóták, navigátorok, és itt ott elszortan ártu egysége foglaltak helyet. Hány és csubakka, Mindketten türelmetlenül és igen, kényelmetlenül érezve magukat, olyan messzire húzottak a tisztekkel és szenátorokkal telizsófult emelvénytől, amennyire csak lehetett. Szóló a tömeget fürkészte, Lókot kereste a pillantásával, minden józan könyörgés ellenére, az a bolond kölyök belépett a hivatásos pilóták közé. Lókot ugyan nem sikerült felfedeznie, de hirtelen észrevette a hercegnőt aki valami kitüntetésekkel teleaggatott veteránnal beszélgetett komoram. Amikor a vetítőernyő túlsó végén él, felállt egy magas, méltóság teljes úriember, akinek alig, a nem jó néhány kioltott életszárat már a lelkén, szóló feléje irányította a figyelmét, akár csak a többiek a teremben. Amint végképp a hatalmába kerítette az egybegyülteket a várakozás teljes csend, Jan, Dodonna tábornok megigazította a mellén függő parányi mikrofont, és a mellette helyet foglaló kis csoportra mutatott. Önök mindnyájan ismerik az itt ülőket, szólalt meg nyugodt magabiztossággal. Azoknak a világoknak a szenátorai és tábornokai ők, amelyek támogatnak bennünket akár nyíltan, akár burkoltan. Azért jöttek, hogy mellettünk legyenek ebben az alig, hanem döntő pillanatban. Szünetet tartott, s közön a tekintetét megpihentette néhány arcon. Az így kitüntetettek közül csak keveseknek sikerült, hogy leplezzék megindultságukat. A császári harcállomás, amelyről önök már mindnyáján hallottak, a javint túloldaláról a bolygó napja felől közeledik felénk. Ez valamelyes haladékot biztosít a számunkra, de meg kell, hogy állítsuk, egyszer és mindenkorra mielőtt elérheti ezt a holdat, Ránk zúdíthatja iszonyatos fegyverzete minden tűzerejét, mint ahogy tette az áderánnal. Halk moraj szakadt föl a tömegből ennek a világnak az említésére, amelyet oly könyörtelenül töröltek ki a galaktikából. Az állomást, folytatta Dodonna, hihetetlen védő óvja minden támadástól, a tűzereje pedig nagyobb, mint a fél császári flottának együttvéve. Védelmi rendszerét azonban úgy tervezték, hogy több hullámban érkező, nagyarányú támadás elhárítására legyen alkalmas. Kétségtelen, hogy egy kisméretű, egy vagy két fős személyzetű vadászgép át tud csúszni a védő ernyőrendszeren. Erre fölállt egy karcsú hajlékony férfi, aki hány szóló idősebb kiadásának hatott. Dodonna észrevette a jelentkezést. – Nos, mi van, vörös vezér? – a férfi a vetítőernyőre mutatott, amelyen a harcállomás számítógépes szellemképe volt látható. Bocsásson meg a kérdésért, uram, de mit érnek a mi törpe vadászaink ezzel ellen? Dodonna gondolkozott egy pillanatig. Nos, a császárság nyilván úgy véli, hogy egy egyszemélyes vadászgép nem jelenthet veszélyt másra, csak egy hasonlóan kis gépre, mondjuk egy tíj vadászra. Különben szorosabban záró elhárítórendszert alakítottak volna ki. Szemmel láthatóan meg vannak győződve arról, hogy védelmi fegyverrendszerük könnyedén elhárít minden kisebb erejű támadást. Mindazonáltal a Leila révén birtokunkba került rajzok elemzése során rábukkantunk valamire, ami szerintünk az állomás könnyen sebeszhető pontja. Nagy hadihajú ugyan nem juthat a közelébe, de egy X vagy Y szárnyú vadásztalan igen. Kisméretű kipufogó aknáról van szó. Mérete meghazudtolja a fontosságát, tekintve, hogy úgy látszik, olyan védőernyővel fel nem szerelt aknáról van szó, amely közvetlenül az állomást működtető fő reaktorrendszerben végződik. Figyelembe véve, hogy túltermelés során keletkező fölösleges hő elvezetésére szolgáló kivezető nyilásról van szó, működését gyakorlatilag lehetetleni tenni, ha részecskelhárító ernyővel látták volna el. Vagyis ha telibe találjuk az aknát, az láncreakciót indít el, amely az állomás teljes megsemmisüléséhez vezet. Hitetlenkedő súttogás futott végig a sorokon. Minél tapasztaltabbak voltak a pilóták, annál jobban elhűltek. Egy szóval sem állítom, hogy könnyű lesz odajutniuk, figyelmeztette őket Dodonna. Az ernyőre mutatott. Itt ennél az ároknál kell beatolniuk, aztán egyenesbe hozzák a gépet, és mélyrepülésben követve az összekötő árok vonalát, elmennek eddig a pontig. A célpont mindössze két méter átmérőjű. A reaktorrendszert csak is akkor találhatják el, ha pontosan 90 fokos szögből tüzelnek, márpedig a láncreakciót csak találat indíthatja el. Az imént említettem, hogy a kimeneti nyílást nem védi részes kellhárító pajzs. Mindazonáltal tökéletesen záró sugárvédelmi rendszerrel van ellátva. Más szóval, energiasugarakkal semmire sem megyünk, tehát proton torpedókat fognak használni. Néhány pilóta fanyarul felnevete. Egyikük éppen Luke mellett ült, forma vadászpilóta volt, és vegy Antis névre hallgatott. Artu is ott ült nem messze egy másik Artu Egység társaságában, aki most hosszú, reménytelen füttyöt teresztett meg. – Hogy találja el egy két méter átmérői célpontot maximális sebességnél, ráadásul torpedóval? – horkant föl Antis. – No, nem. Ezt még a számítógép se tudja. Pedig nem lehetetlen, tiltakozott lók. Én a régi tétizaltosommal odahaza kőcséri patkányokat kaptam telibe, nem is egyszer, és azok se sokkal nagyobbak a két méternél. Igazán, kérdezte gúnyolodva a kacskás egyenruhájú ifjanc. Na és mondj csak, amikor célba vettél egy ilyen élősdit. Volt még ott másik ezer, hogy is mondtad, kőcséri patkány, amelynek mint sugárpiszai volt a mancsában, s rád tüzelt. Szomorúan megrázta a fejét. Azzal az iszonyú tűzerővel szemben, amelyet majd ránk irányítanak, valamivel többre lesz szükség, mint falusi dira elhiheted nekem. Mintha csak Antiz borulátását sietne igazolni, Dodonna most egy hosszú fényfüzére hívta fel a figyelmet, amely épp akkor jelent meg az állandóan változó képernyőn. Különös gondot fordítsanak ezekre a lövegállásokra. A tűzerőt legerősebben az egyenlítői tengelyek mentén, valamint a sarkok környéken összpontosították. Számolniuk kell tovább azzal is, hogy az gerjesztő berendezései komoly tértorzulást fognak kelteni, különösen az összekötő árok belsejében és környékén. Véleményem szerint a gépek manőverezései képessége ebben a szektorban 0,3 alá fog csökkenni. Erre a megedzésre ismét felelősödött a morajlás, sőt, néhányan felnyogták. Tehát ne feledjék, folytatta a tábornok, telitalálatot kell elérniük. Az első hullámban a sárga század biztosítja a vöröset, a másodikban a zöld biztosítja a kéket. Kérdés? Elfolytott mormogás töltötte be a termet. Felállt egy férfi, sovány és jóképű... Úgy rém túlzottan is az sem, hogy kész legyen odadobni az életét egy olyan elvont valamiért, mint a szabadság. Mi történik a mindkét támadó hullám kudarcotval? Mi lesz azután? Nem lesz semmiféle azután, Most el kesernyesen Dodonna. A férfi lassan bólintott, mint aki mindent ért és leült. Egyéb, de most már összesűrűsödött a várakozás teljes csönd. Akkor gépre mindenki, és az erő legyen önökkel. Mintha alacsony peremű serpenyőből kezdene szivárogni az olaj, a széksorokból felálltak a férfiak, nők és gépek, és áramlani kezdtek a kiáratok felé. Szorgosan zümögő felvonók kontották véget érni nem akaró folyamban a start szintre az elszánt embereket. Feneketlen mélységekből érkeztek föl ide, az ősi szentély legfőső szintjéből kialakított hangárba, amelynek a bejáratában most megjelent lúg, szrípő és is. Sem a beszálló hajózó személyzet nyűsgése, sem az utolsó ellenőrzést végző pilóták sürgése forgással sem a géptörzsektől elválasztott energiakábelek nyomában felszökő szikraözön nem tudta megragadni most lúg figyelmét. Tekintetelyet két jóval közelebbről ismert alaktevékenységére irányult. Szóló is csubakka egy halon fémkazettát rakodott be egy páncérozott terepsiklóban. Annyira lekötötte őket ez a tevékenység, hogy szinte észre sem vették a körülöttük zajló előkészületeket. Szóló felpillantott, amikor Luke és a robotok közeledtek, aztán folytatta a rakodást. Luke csak szomorúan nézte, és ellentétes érzések avaroktak bennek. Solo fölényeskedő, gátlástalan, könyörtelen és nagyképű, ugyanakkor halált megvetően bátor, Sokat tapasztalt, és kikeszthetetlen vidám. Ebből a keverékből egy kétségbejtően kiismerhetetlen barát képe állt össze, de mégiscsak baráti. Hát, itt a jutalom, amire úgy fájta fogad, jegyezte meg végül Luke, és a pénzes kazettákra mutatott. Szóló kurtán bólintott. És már mész is ezek szerint? Úgy ahogy mondta, decskös, van néhány régi adósságom az, azokat kell kifizetnem. De még ha nem így lenne is, akkor se lennék olyan bolond, hogy itt ragadjak, fürkész pillantást vetett Lúkra. Te aztán szép kis csetepatéba csöppentél, mondhatom, miért nem jössz inkább velünk? Talán még hasznot is venném. Az a kalmár pillantás feldőjtette lúkat. Mi lenne, ha egyszer körülnéznél, és a változatosság kedvért magadon kívül is észrevennél egyetmást? Tudod jól, hogy mire készülünk. Tudod jól, hogy mi forog kockán. Biztos, ha hasznát vennénk egy jó pilótának. te meg egyszerűen fakképtél hagyod őket. Szóló nem látszott, hogy különsebben hatott volna rá lúk kirohanása. Azt mondod nekem, mire jó a jutalom, ha az ember nincs a bőrében, hogy elköltse. Megtámadni a harcálomást. no? Én nem így képzelem el a barátságot, inkább az öngyilkosságot. Igen, hát akkor vigyázz magadra, han. Pont a csöndesen Luke és indulni készült. Bárha nem tévedek, ebben te vagy a bajnok, igaz? Azzal elindult vissza a mélye felé, oldalán a két robottal. Szólo csak bámult utána, habozott, aztán oda kiáltott neki. Hé, Luke! Az erő legyen veled! Luke még egyszer visszanézett, és látta, hogy szóló rákacsi. Intet neki, nem nagy lelkesedéssel. Aztán elnyelte a gépszerelők és a különböző berendezések forgataga. Szóló folytatta a munkáját, felemelt egy kazettát, és megállt, mert látta, hogy csubakka mereven nézi. Mi a fenét bámulsz rajtam, te madár Ne félj, tudom, mit csinálok! Végezd inkább a dolgod! Lassan, még egyre a társát fürkészve, a Vuki folytatta a nehéz ládikok rakodását. Szólóval kapcsolatos nyomasztok gondolatai szertefoszlottak, amikor Luke megpillantott egy törékeny karcsú alakot a gép mellett. A saját gépe mellett. Biztos benne, hogy ezt akarta? kérdezte tőle Leila hercegnő. Könnyen az életébe kerülhet ez a jutalom. Luke szeme valósággal magába itta azt az olajos fényel csillogó, hozó gépet. Hold biztos! Akkor meg mi a baj? – Á, semmi, csak hán, vonta meg a vállát Lúk. Azt hittem, meg fogja változtatni az elhatározását. – Azt hittem, velünk jön. – Egy szénfinak mindig a saját útját kell járnia – mondta a hercegnő, ezúttal határozottan a szenátori stílusban. – Nem dönthet helyette más. Hán szóló céljai különböznek a mieinktől. Azt kívánom, csak másképpen lenne, de bármilyen mélyre tekintek a szívembe, nem tudom elítélni értek. Lábújhegyre állt, s fürgén, majd, hogy nem zavartan megcsókolta a lúkot, aztán menni készült. Az erő kíséri az útján. Csak egyet kívánok, tűnyögte, mint egy magának, ahogy a hajója felé fordult. Bár itt lehetne most Ben. Annyira elmerült kenobi vala a hercegnővel és Hánnal kapcsolatos gondolataiba, hogy észesen vette a tagba alakot, aki oda lépett hozzá, és keményen megmarkolta a karját. Megpördült, s önkéntelen haragja egy alatt meglepetésé oldódott, amikor felismerte. – Lúk! – kiáltott fel a nem sokkal idősebb férfi. – Nem hiszek a szememnek! – Hogy kerülsz -e ide? Csak nem te is velünk! – Bíksz! – Lúk forró megölelte a barátját. – Hát persze, hogy veletek megyek! A mosoly az arcán kisé megfakult. Most már nincs más választásom. Aztán ismét felderült. Te! Hogy én mennyi mindent akarok neked mesélni? Ahogy ezek ketten harsányan nevettek és kurjongattak, az éles ellentétben állt a hangárban a dolga után siető többi férfi és nő viselkedésével. A kiabálás magára vonta egy idősebb, harcedzett férfi figyelmét, akit a fiatalabb pilóták csak mint kékvezért ismertek. Szemöldökét felvont a kíváncsiságában, ahogy kettejük felé közeledett. Arcát ugyanaz a tűzemésztette, ami a szeméből is kikivillant, és amelyet nem csak a puszta forradalmi lelkesedés táplált, hanem mindez a számlálhatatlan, osztogatott igazságtalanság is, amelyből oly sokban volt része az elmúlt évek során. Az arc atyai jóságtól sugárzó maszkja mögött dühöngő, démonált, s ugrásra készen, hogy bármelyik percben elszabaduljon. Nem kell már sok idő, és kiszabadulhat börtönéből. De most ez a két fiatal ember kötötte le a figyelmét, akikből nagyon könnyen, Javin körül keringő, parányi fagyott húsfoszlányok válhatnak néhány órán belül. Egyiküket felismerte. Nem te vagy Luke Skywalker, akinek most adták ki azt a T-65-ös Incom gépet? Uram, szólalt meg Bix, a barátja mukkanhatott volna. Luke az összes külső tartomány örökös mérepülő bajnoka. Az idősebb férfi barátságosan hátba veregette Lúkot, miközben a hajóját tanulmányoztak. – Erre büszke lehetsz? Én magam is, vagy ezer órát repültem szöcskékkel. Egy pillanatig szünetet tartott, mielőtt folytatta volna. – Egyszer találkoztam apáddal, amikor még egészen kisfiú voltam, lók. Nagy pilóta volt! Ne félj, te is meg fogod állni a helyed odakint, sőt, ennél még egy paraszthajszál többre is képes, vagy ha csak a feleszorult beléd apád ügyességének. Köszönöm, uram, igyekezni fogok. Műszerezés szempontjából alig van valami különbség egy X-szárnyú T-65-ös és egy szöcske között, folytatta a kék vezér. Bősz ki az ajkára. Pusztán a rakomány más természetük is sé. Ott hagyta kettőjüket, és a saját hajója felé indult. Luke-nak száz kérdést tolult a nyelvére, de ahhoz sem jutott, hogy akár egyet is feltegyem. Ideje, hogy én is felkészüljek a starthoz, Luke. hallgass, Vagy mindent elmesélsz, ha visszajöttünk. Rendben? Rendben. Látod, Bix, mondtam én neked, hogy egy nap itt fogunk találkozni. Igen, mondtad. Az a Bix elindult néhány egymás mellett várakozó vadászgép felé, és közben megigazította a repülős öltözetét. Olyan lesz az egész, mint a rég, Luke! Megint mi leszünk az ellenállhatatlan ikercsillag. Luke elnevette magát. Ezzel a felkiáltással biztatták egymást mindig, amikor még a homokdombok és kiszáradt farankök pilótái voltak, ott a hámló, vakolatú, homokfoltos, ankorhedi épületek mögött, sok-sok évvel ezelőtt. Luke megint a hajója felé fordult, és megint megcsodálta azt a mérges arapos karakterét. Hiába vigasztalta a kékvezér az ellenkezőjével, be kellett látnia, hogy ez bizony nem sok hasonlóságot mutat egy inkomszöcskével. Ártudítót éppen most be a pilótafülke mögötti r ajzadba. Odalent egy szerencsétlen fémflótás tapogott idegesen ide-oda hadonászva. – Kapkodj jó erősen! – figyelmeztette Sripi jó a kisebbik robotot. – Vissza kell jönnöd! Ha nem jössz vissza, kivel fogok akkor veszekedni? Szépjónál ez a pörlekedő nyaggatás túláradó érzelemkitörésnek számított. Ártu még akkor is magabiztosan fütyögött neki, amikor Luke felmászott a pilóta fülkébe. Látta, hogy a hangár túlsó végén a kék vezér már besziazva ül a gépében és jelt ad a földi személyzetnek. A hangárban uralkodó zűrzavaros lármát még csak tovább fokozta, amikor a gépek fültépő robaijal bekapcsolták a hajtóművüket. A szentének ebben a zárt négyszögű terében a lenyűgöző erővel tombolt a szűni nem akaró mennydörgés. Lúk belecsusszant a pilótaülésbe, és azonnal tanulmányozni kezdte a műszerfalat, miközben a földi kisegítők húzalokkal és mindenféle köldögzsinórral valósággal odaszegezték az üléshez. Önbizalma folyamatosan erősödött. A műszereken néhány egyszerűsítést eszközöltek, s így már, ahogy a kék vezér is mondta, alig különbözött egy szöcskétől. Valami megkocogtatta a sisakját, s Luke barra nézett, ahol a startfőnök hajolt oda hozzá. Torka szakadtából kellett üvöltenie, hogy egyáltalán hallani lehessen, amit mondta a sok-sok gép fülsüketítő dübörgése közepette. Az r nincs valami prima állapotban. Akarja, hogy kicseréltessem? Lúg egy rökebb pillantást vetett hátra, a besziazott robotra, mielőtt válaszolt volna. Ártudító úgy feszített ott, mintha a szerves része lenne a gépnek. Eszébe ne jusson az ég szerelmére. Ezzel a robottal végig csináltunk már egyet mást. Minden rendben, Artu! A robot megnyugtatóan csippantott egyet. Amikor a startfőnök félreugrott, Luke még egyszer végigfutatta a szemét a műszereken. Most erenged csak fel benne, hogy mire is vállalkoztak ő meg a többiek. Nem mintha a személyes érzelmé megváltoztathatnak a döntését, hogy velük tart. Nem volt többé önálló személy, aki csak azért létezik, hogy egyéni szükségleteit kielégítse. Most már erős szálakkal kötötte valami minden egyes férfihoz és nőz ebben a hangárban. Körülötte már mindenki búcsúszkodott, némelyek komolyan, mások viccelődve, mégis mélyen megrendülve a pillanat nagyságától, a pillanatétól, amelyben majd élet s halál dől el. Luke tapintatosan félrefordította a fejét onnan, ahol egy pilóta utolsó szenvedélyes csókot nyomott egy műszerészni arcára, talán a feleségét vagy a húgát, talán csak jó barátját búcsúztatva így. Elgondolkozott vajon hányan lehetnek köztük, akiknek kisebb-nagyobb elszámolni valója van a császársággal? Valami kattant a fülhallgatójába. Válaszul megérintett egy kis kapcsolókart. A gép előre gördült először lassan, aztán egyre gyorsabban, és szélba vette a szentéi tátongó kijáratát. 12. fejezet Leila Organa szótalan ültott a hatalmas vetítőernyő előtt, amely a jávint és ábrázolta. Az ernyőn ökölnyi vörös folt haladt megállás nélkül a négyes számú holt felé. A hercegnő háta mögött Dodonna és a többi hadműveleti parancsnokát, Sők is figyelmesen tanulmányozták az ernyőt. Parányi zöld pettyek tűntek föl a négyes hold légterében, csillogó zöld felhőbe tömörülve, mint megannyi maradt fényben tündöklő szúnyog. Dodonna megérintette a hercegnő állat. Megnyugtató volt a keze érintése. Az a vörös folt a császári harcállomás jelenti, ahogy egyre mélyebben behatol a jávír rendszerébe. Minden hajónk felszállt jelentette egy parancstok a tábornok háta mögött. A talajból pózna vékonyságú torony tört a magasban. A tetejét henger alakú torony zárta le. Itt állt egyedül egy férfi szemét az álványon rögzített elektron távcsönézőkéjéhez illesztette. Ez a magányos férfi volt az egyetlen látható képviselője annak a hihetetlen műszaki apparátusnak, amely az alant elterülő zöld pokol méhében rejtve pihent. Tompa kiáltások, nyögések és Őslények rikácsolása szűrődött el hozzá a legmagasabb faóriások koronája felől. Némelyik ijesztő volt, mások kevésbé, de egyik sem utalt olyan világosan az ember irányítás alá kényszerített fantasztikus erőre, mint a figyelő látómezeibe épp most berobbanó négy ezüstös csillaghajó. A négyes raj átsűvítva a nedves légrétegen, s szoros alakzatot tartva, szempillantás alatt eltűnt a magasan levegő reggeli felhőpaplan mögött. Néhány másodperccel később a szágódó gépeket kétségbeesetten követni próbáló leszakadt hangfoszlányok remektették meg a fák lombját. Lassan támadó alakzatba felfejlődve az X és Y szárnyú gépekből álló rajok fokozatosan elhagyták a holdkörzetét, körzetét, aztán kiléptek a gigantikus Javinóceán mély légköréből ki az űrbe, hogy megkeressék nagyüzemi módszerekkel a gyilkoló hóhérukat. A férfi, aki az előbb tanulja volt Luke és Bix beszélgetésének, most a szemére eresztette sisakja fényszűrő ellenzőjét és megfelelő pozícióba állította félig automatikus, félig kézi vezérlésű miközben előbb balra, majd jobbra tekintve meggyőződött róla, hogy a két kísérője mellett repül. Kék fiúk! – szólt bele a hajó közé rádió Itt a kék vezér! Állítsátok be a hullámhosszot és jelentkezzetek be! Célra közelítés egy egész három tizettől! Előttük egyre növekvő fényel izani kezdett valami, ami a Jávin egyik holdjának látszott, de nem az volt. Hát a fémes fotó csillogással merőben más, mint bármilyen természetes mellékbolygói. Olyan a Jávin pereme felé haladó óriási harcállomás nézte, a kék vezér gondolatai visszakalandoztak a múltba. Eszébe jutott az a számtalan igazságtalanság, az a tengernyi ártatlan ember, akit kínvallatásra hurcoltak el, s akikről soha többé nem érkezett hír. Mindaz a rengeteg iszonyat, amelyet az egyre romlottabb és cinikusabb császári kormányzat zúdított az emberiségre. És most mindazt a terrort és halálos fenyegetést összesűrítve, felnagyítva jelképezte ez az egyetlen felfogalkodott technikai csoda, amelyhez közeledtek. – Ez az, fiúk! – mondta a mikrofonjába. Kék kettes, nagyon leszakadtál, zárkóz föl, vegy Az a fiatal pilóta, aki lúk mellett ült az eligazításon, most jobbra pillantott aztán a saját műszereire. Finoman beljebb húzódott, aztán összevont a szemöldökét. Elnézést, főnök! Néhány vonással eltér a térközbe állítom. Áttérek kézirányításra. Vettem, kék kettő, vigyázz magadra! Minden hajónak! Eskaréban támadó alakzatok felkészülés. Egymás után érkeztek be a válaszok luke és Big -től, től és a támadásra készülő kék század többi tagjától. Kész! Végrehajtani! Adtak ki a parancsot a kék vezér, amikor John D. és Pidge is jelezték, hogy felkészültek. Az X-szárnyú gépek hordfelületei szétváltak akár a csirázó magok. A vadászgépek így módon megduplázták a szárnyfelületüket, Maximálisra fokozva a manőverezhetőséget, és megketőzve mind a hajtóművek tolóerejét, mind a fedélzeti fegyverzet tűz Előttük megállíthatatlanul terebéjesedett a harcállomás. Lassan felismerhető közelségbe kerültek a felszín tereptárgyai, a piloták tokkolóöblöket, távközlési antennákat és emberkéz alkotta hegyeket-völgyeket pillantottak meg. Lúknak gyorsult a légzése, ahogy most másodízben közelítette ez a fenyegető fekete gömbhöz. Az életfunkciókat figyelő automata azonnal felderítette a torzulást, és nyomban kiegyenlítette. Valami hevesen rázni kezdte a hajóját, szinte úgy érezte, mintha a régi szöcskéjében ülne megint, és a tatuin szeszélyes szelejével birkolnám. Egy pillanatig roppant bizonytalanul érezte magát, amíg a hangszóróban fel nem csendült a kék vezér higgadt hangja. Most haladunk át a külső ernyőzónájukon. Zárkozzatok föl! Ne törődjetek vele, mit mutat a szintező! Húzzátok föl az elhárító pajzsokat, elől megkettőzve! A rázkodás és zögykölődés nem akart szűnni, sőt, rosszabbodott. luke fogalmasan volt róla, hogy mit csináljon. Hát tette, amit kellett, tartotta az irányt és követte a parancsokat. Aztán egyszerre csak elmúlt az örvényő zűrzavar, és visszatért az űre halálos, hideg békéje. Rendben, átértünk! fájékozhat -e őket nyugodt hangon a kék vezér. Minden csatornán csöndet kérek, amíg föléjük nem érünk. Úgy látom, nem számítanak komoly ellenállásra. Bár a hatalmas állomás felett továbbra is sötétben maradt, most már elég közel voltak ahhoz, hogy Luke meg tudjon különböztetni egyes fénypontokat a felszínén. Jósákos így. Egy akkora hajó, amelynek fázisai vannak, akár egy holdnak. Ismét ámulat bejtett de mindaz a rossz irányba terelt genialitás és mérhetetlen erőfeszítés, amely létrehozta ezt a förtelmet. Az enyhe szögben hajló kéreg ezer meg ezer fénye olyan benyomást keltett, mintha egy hatalmas mozgó város lebegne a szem előtt. Luke néhány bajtársára, mint hogy ők csak első ízben látták az állomást, még mélyebb benyomást gyakorolt. Nézzétek, hogy ez mekkora ámuldozott a nyitott mikrofonba vegy Antis. – Hajd abba a fecsegést, kék kettő! – szólt rá a kék vezér. – Gyorsuljatok támadó sebességre! Lúk arcára sötét elszántságült ki, ahogy megpöccintett néhány kapcsolót a feje fölött, és beigazította a számítógép vezérre, sőt szél szemügyre vette a közeledő ürállomást, s lefordíthatatlan elektronikus gondolatok cikáztak át a gép agyán. A kék vezér összehasonlította pillanatnyi pozíciójukat a tervezett célkörzettel. – Vörös vezér! – kiáltott bele a mikrofonjába. – Itt kék vezér! Célom vagyunk, támadhattok! A kipufogó akna feje van észak felé. Ezen a részen majd mi lekötjük őket. A vörös vezér megjelenésében éppen az ellentéte volt Lúk század Minden szempontból megfelelt a hites könyvvizsgálókról alkotott elképzelésnek. Alacsony volt vézna és félénk elszántsága és képességei mindazonáltal semmiben sem maradtak el régi barátja és bajtársa elszántságától és képességeitől. Rámegyünk a célra, dács! Maradjatok készenlétben, hát, ha nektek kell folytatni. Értettem, vörös vezér, jött a másik válasza. Átrepülünk az egyenlítői tengejük fölött, és megkíséreljük magunkra vonnia a főtűzüket. Az erő legyen veletek! Az állomáshoz közeledő két század külön vált. Az X-szárnyú vadászok elváltak az alagzattól, és süllyedni kezdtek a harcállomás távoli gömbje felé, míg az Y-szárnyakból álló század enyhe fordulóval folytatta az útját észak felé. A harcállomás belsejében gyászos üvöltéssel felbőktek a riadó szirénák, miközben a lassan reagáló személyzet megdöbbenve vette tudomásul, hogy az áthatóhatatlannak vélt erődítményt vitán felül szervezett támadás fenyegeti. Motti ellentenger nagy és stratégiái álmukban sem gondolták volna, hogy a lázadok védelme nem a hold körüli összpontosított védekezésre korlátozódik. Készületlenül érte őket a több tucat törpevadászgép támadása, ellentámadása pillanatilag végképp nem gondolhattak. A császári hadigépezet mozgásba rendült, hogy ellensúlyozza ezt a stratégiai szarvasibát. Katonák közölöttek az elképesztő méretű, légelhárító lövegállások felé berendezések zúgtak fel, hogy segítsenek a nagy teljesítményű motoroknak tüzelőállásba forgatni a levegeket. Nem sok idő telt bele, és az állomás felszíne fölött megsemmisítő háló alakult ki, ahogy az energiafegyverek sugárnyalábjai, az elektromos kisülések és a szilárd halmazállapotú robbanó töltetek az égre törtek, gyilkos pöttyökkel szegélyezve a felkelők nagy sebességgel érkező gépeit. Itt kéköt! szólt bele a mikrofonjában Luke, miközben radikális mozdulattal. Orra nyíl lefelé bevágott a felszín felé, hogy megzavarja a lenti lövegek elektronikus lőelemző képességeinek a berendezéseit. A harcállomás szürke felszíne foszlányokban száguldott el a bal oldalán. Rárepülök a célra! Itt vagyok közvetlenül mögötted, kéköt! Csendült a fülébe egy hang, elárulva, hogy biks az. luke legalább olyan könnyű volt kiválasztania egy célpontot a mozdulatlan felszínen, mint amilyen nehéz, ha nem lehetetlen, volt a császári védőknek, hogy kövessék a fürge kis gépet. Energianyalábok löveltek ki a fedélzeti fegyvereiből. Az egyik nyomában hatalmas tűz csapott föl a felszínen, amely nyilván tovább ég majd, amíg csak az állomás személyzete el nem zárja a sérült szekcióhoz vezető légvezetékeket. Luke arcáról hamar lehervadt a győzedelmes mosoly, és a rémület kifejezésének adta át a helyet, amikor a fiú rádöbbent, hogy nem tudja már idejében felrántani a gépes ezáltal, elkerülni azt az ismeretlen összetételű golyót. – Húzd föl, Luke, húzd föl! – ordította neki torka szakadtából Bix. Luke hiába adott utasítást a robotpilotának a pályamódosításra, az automatikus légsűrítőnek már nem volt elegendő ideje, hogy megfelelő centrifugális erőt hozzon létre. A gépe teljes sebességgel belecsapodott az izzógázgomolyakba. Aztán egyszer csak kibukkant a másik oldalon. Gyors pillantás a műszerekre, kicsi megnyugodott. A hihetetlenül forró gáztömeget olyan rövid idő alatt szelte át, hogy egyetlen létfontosságú berendezés sem sérült meg, bár a gép mind a négy szárnyán fekete, megszenesedett csíkok jelezték, hogy ezúttal nagy szerencséje volt. Odakint a pilótafülke ablakán túl a pokol virágai szögtek szárba, s nyíltak szét nagy pukkanással, ahogy éles szögben emelkedő fordulóba húzta fel a gépet. – Luke, jól vagy? – Hallatszott a hangszórójában Bix aggódó kérdése. Egy kicsit megpörkölöttem, különben remekül vagyok. Kéköt! Hallatszott egy másik, jóval szigorúbb hang ezúttal a századparancsdoké. Legközelebb, messzebbről indulj, máskülönben nem csak a császári berendezéseket zúzott tönkre, hanem magadat is. Értettem, uram, azt hiszem, kezdek belejönni. Amint ön is mondta, ez a hajó nem egészen olyan, mint a szöcske. Az energia nyalábok és a sugarak ezer színben pompázó labirintussá változtatták az űrt az állomás felszíne fölött, ahol a lázadók gépei ide-oda cikázva mindenre tüzeltek, ami csak tisztességes célpontnak tűnt. Két aprócska gép kiszúrt magának egy energiacsatlakozást és hosszú sorozatokban tüzelt rá. A csatlakozás felrobbant, s a helyén villámnagyságú elektromos ívlogban a sötét háttérre. Az állomás belsejében másodlagos robbanások egész sorra dobálta szanaszét a katonákat és a gépeket, ahogy a robbanás végiggyűrűzött néhány vezetéken és áramkörön. Ahol a detonáció lyukat ütött az állomás felszínébe, a kisebb nyomású külső lékkor valósággal kiszippantotta a környéken tartózkodó tehetetlen embereket és robotokat a feneketlen és sírgödörbe. Magas, fekete alakjárt lövegállásról lövegállásra hűvös nyugalommal a káosz kellős közepén. Dártvéder. Egy feldúlt parancsnok vágtatott odahozzá, és levegő után kapkodva jelentést tett neki. Véder lovag, legalább harmincat számoltunk, kétféle típust. Olyan kicsik és mozgékonyak, hogy a rögzített talapzatú lövegek nem tudják befogni őket. Állandóan megcsufolják a lőelemző képzőt. Azonnal szálljon gépre a teljes tí személyzet. Úgy látszik, utánu kell mennünk, hogy egyenként csapjuk a gyönőket. Jó néhány hangárban villogni kezdett a vörös jelzőfény, és felbödültek a riadószirénák. A földi személyzet eszeveszett iramban hozzáfogott, hogy előkészítse a hajókat, miközben a repülőruhás, sászári pilóták fejükbe húzták a sisakjukat, és elrendezték a szerelvényüket. – Lúk! – kérte a kék vezér, miközben mérepülésben repülésben lágyan áthozott a tűzfüggönyön. – Szólj, mielőtt legközelebb leválsz! – Épp most készülök! Vigyázz magadra! – intette az előbbi hang a hangszóróból. Nagyon erős tűz van annak az elhárító toronynak a jobb oldalán. Semmi baj, befogásom van rá, felelt Luke magabiztosan. Jobbra-barra csavarodva újból lezuant a fém horizontok közé. Antennák és kisebb kiálló ütegállások lángja csapott föl, gyorsan ellobbanó lángal, ahogy a gép száncsúcsából kilövellő sugárnyalábok halálos biztonsággal célba találtak. Luke elvigyorodott, miközben kiemelte a gépet, Nagyívben el a felszíntől, ahonnan erős energiasugarak hasítottak az égbe arra a helyre, ahol egy fél másodperccel ezelőtt a gép volt. Szakadjak meg, ha ez nem tisztára olyan, mint amikor otthon kőcséri patkányra vadáztam a tatuin sivatagainak valamelyik kanyargós völgyszorosában. Lúkot Lúkott, követte a következő hullámban, pedig eközben már felszálláshoz készülöttek a császári pilóták. A számtalan. Dogköbölben műszerészek százai rohangáztak őrülten fel alá, hogy elválasszák a startrakész gépek törzsétől az energiakábeleket, és elvégezzék az utolsó fejvesztett ellenőrzést. Volt ott azonban egy gép, amelynek az előkészítésére jóval nagyobb gondot fordítottak, mégpedig az, amelyik a legközelebb állt a felszálló nyíláshoz, s amelybe most Dártvéder igyekezett belegyömöszölni túlméretezett tömegét. Aztán elhelyezkedett a pilótaülésben, és maszkja elé lehúzott még egy szemellenzőt. A szentély hattörs helységében egyre fokozódott az ideges várakozás. A teljes csatateret átfogó, fővetítő ernyőn időnként felvillanó fények s felbúgó hangjelzések erősebben szóltak, mint a teremben összezsúfolódott emberek halksústorgása, akik igyekeztek reményt és bátorságot önteni egymásba. A szüntelenül vibráló tengernyi fénypont közelében egy műszerészült, aki most először közelebb hajolt a saját kiíróernyőihez, mielőtt beleszólt volna a szája előtt csüngő mikrofonba. Rajparancsnokok, figyelem! Rajparancsnokok, figyelem! Jelzéseket fogtunk az állomás fénytől elforduló oldaláról. Ellenséges vadászok tartanak az önök irányába. Lukehoz ugyanakkor jutott el a közlemény, amikor a társaihoz. Próbálta felfedezni a horizonton a megjósolt ellenséges gépeket, aztán a műszereire esett a pillantása. Nincs semmi a radaromon. Látni se látok semmit. Figyelj szabad szemmel, adta ki az utasítást a képvezér. Ahol ekkora a tértorzítás, könnyen rádragadhatnak, mielőtt a radarod kiszúrja őket. Ne felejtsd, amit mondtam neked, minden műszeredet megzavarhatják, csak a szemedet nem. Luke ismét hátrafordult, és ezúttal meglátott egy császári vadászgépet, amely már is üldözőbe vette az egyik X-szárnyút. Egy X-szárnyút, amelynek az azonosítási számát Luke nyomban felismerte: Biggs. Üvöltötte. Rajtad van egy! – Egészen rád ragadt! Nem látod? – Nem látom! – válaszolta a barátja rémülten. – Hol van? – Nem látom! Luke tehetetlenül szemlélte, hogy Bix hajója elvált az állomás felszínétől, és elhúzott a nyílt térbe, szorosan egy császári géppel a farka mögött. Az ellenséges vadász megállás nélkül tüzelt rás, mintha minden lövés egyre közelebb robbant volna Bix gépe mellett. – Szorosan rajtam van! – Hallaszott ismét a hang Luke pilóta fülkéjében. Nem tudom lerázni! Bix ide-oda csavarodott, orsóba ment, aztán, loopinggal ismét lebukfencezett az állomás felszíne felé, de az üldöző pilóta sem tágított, és úgy rémlett, nem is akar. Tartsd az irányt, Bix! Kiáltotta Luke, és közben olyan meredek szögben kezdett zuhanni, hogy a fordulatszám mérő majdnem kiverte a műszerfalat. Megyek! A Bixet üldöző császári pilotát annyira lekötötte a vadászat izgalma, hogy nem vette észre luke aki az állomás fölött terjengő szürkeség védelmében kiemelte a gépet a zuhanásból, és egy szempillantás alatt bevágott az ellenséges vadász mögé. A célkövető kompjúter elvégezte a dolgát. Összeértek az elektronikus célzó kereszt szára, és Luke többször egymás után tüzelt. Mindössze egy kis robbanás volt az egész, egészen parányi összehasonlítva a felszíni légelhárító ütegek okátta iszonyatos energiamennyiségekkel. De ez a robbanás mégis különleges jelentőséggel bírt három ember szempontjából. Ez a három Luke és volt, meg a T-vadászpilotája, akiből a gépével együtt vízharmat lett. – Elkaptam! – dünnyögte maga elé, Elkaptam egyet! Elkaptam! – hallatszott egy kevésbé visszafogott diadalűvöltés a nyitott rádióhangszólóból. Luke felismerte a John D. néven ismeretes fiatal pilóta hangját. Igen, a Kék Hat volt az, aki vadul száguldozott egy menekülő császárgép nyomában a fémes tájkép fölött. Az X-szárnyú gép fedélzeti fegyvereiből szünet nélkül energianyalábok löveltek előre, amíg a T-vadász egyszerre kétfelé szakadt, aláhulló levelekként fém alkatrészeket szórva minden irányban. Jó lövés volt, Kék Hat, jegyezte meg a század parancsnok. Aztán gyorsan hozzátette még, vigyázz, rádragadt egy hátul. A vidám mosoly szempillantás alatt eltűnt a vadászgép pilótafülkejében feszítő fiatal pilóta arcáról, ahogy körülpillantott, de sehogy sem sikerült meglátni a üldözőjét. Valami nagyot, fényeset villant a közelében, olyan közel, hogy kirobbantotta a pilótafülke oldali ablakát. Aztán egy újabb becsapódás, még az előbbinél is közelebb, és már nyitott pilótafülke belseje nyomban láng tengerré változott. – Eltaláltak, eltaláltak! – mindössze erre a kiáltásra maradt ideje, mielőtt utolérte volna az enyészet. A kék vezér látta, ahogy messze oldalra tőled John Di hajója egyetlen tűzgolyó már, talán mintha elfehéredett volna kisi az ajka, mert egyéb reakcióiból ítélve akárha nem is látta volna felrobbanni az x -árnyút. Fontosabb dolga volt most. A Javin számú holdján egy hatalmas képernyő éppen ezt a pillanatot válaszolta, hogy nagyot villanva végképp kihunjon, mint John Di fiatal élete. Izgatott műszerészek rohangáltak fel alá. Egyikük elkínzott arccal fordult oda leila a feszülten várakozó parancsnokokhoz és a köztük ácsorgó magas bronzfény robothoz. Elromlott a nagyfrekvenciájú vevő. Nem hinném, hogy egyhamar megtudjuk. Tegyenek meg mindent, amit lehet! Csattant fel Leila. Addig meg kapcsolják vissza legalább a hangot. Valaki hallhatta az utasítást, mert néhány másodperc múlva a termet betöltötte a távolít között zaja, a résztvevők. Egy-egy közbeszólásával tarkítva. Térközt csökkenteni, kék, kék kettő, térközt csökkenteni, mondta a kék vezér. Figyelj azokra a tornyokra! Erős tűz főnök! Hallatszott. Vegy hangja, 23 fokra. Igen, látom, húz bele, húz bele! Örvényhatásba kerültünk. Hát ez készőrület, dadokta Bix. Én még ilyen tűzerőt életemben nem láttam. Húz bele, kéköt, húz bele! Rövid szünet aztán. Luke, hallasz? Luke? Minden rendben, főnök, érkezett Luke válasza. Befogtam egy célt, rárepülök. Túl nagy az űradalent, Luke, mondta neki Bix. Gyere ki, hallasz, Luke, rántsd föl. Célról leválni, Luke, hangzott az utasítás a kék vezér mélyebb hangján. Túl nagy itt az örvény, Luke, ismétlen, báj le a célról. Nem látom, kék kettő. Te látod kéköt? Semmi, válaszolt azonnal a Vegs. Olyan van alattam, hogy nem hinnél nekem. Ki van a horizonton! Éj kéköt, merre vagy? Lúk, valami bajod van? Kész, vége, kezdte mondani Komorambix. Aztán magasra csapott Anglia. hangja. Nem, várjunk csak! Az, az ott megy. Innen úgy látom megsérült az egyik vezérsíkja, különben jól van a srác. A megkönnyebbülés hullámas végig a termen. A legtörékenyebb és a legszebb szenátor arcán tükröződött leginkább. A harcállomáson éppen most váltották a hatalmas lövegek fültépő dübörgésétől félig megsegketült és halálosan fáradt kezelő személyzetet. Az újjak közül senkinek sem volt ideje, hogy a csata pillanatnyi állása felől érdeklődjön. Ami azt illeti, egyikük sem izgat különösebben a dolog, de hát ez a harcszéli apátia azóta jellemző a közkatonákra, amióta történelem van és háborúk vannak. Luke merész mélyrepülésben siklott az állomás felszíne fölött, és egy távoli, kiugró fémszerkezet vonta magára a figyelmét. – Maradj közel, kéköt! – utasította a századpanástoka. – Hová az ördögbe mész? – Kiszúrtam valamit, úgy nézem, viszintes stabilizátor – felelte Luke. Rámegyek? – Légy óvatos, kéköt! – Erős tűz van a körzetedben! Luke odaselderített az intelemre, miközben legyenesen afelé a furcsa kitüremkedés felé repült. Hogy elszántsága nem volt hiába való, az akkor derült ki, amikor több sorozatot követően az a valami látványos, izzó gázfelhővé változott. Eltaláltam! kiáltott föl. Tovább repülök délnek a másikra. A Szentély Erődítmény gyomrában Leila feszülten figyelt. Úgy rémlet, egyszerre rémült és dühös. Végül odafordult Srípihoz, és azt dühögtem. Vajon miért kockáztat ennyit fölöslegesen, Lúk? A magas robot nem felelt. Figyelj hátra, Lúk! hallatszott Bix hangja a hangszórókból. Vigyázz hátul! Gépek jönnek a fejed fölött! Leila minden erejével látni akarta, amit pedig csak halhatott. Nem ő volt az egyetlen. – Segíts neki, Ártu! – sutogta maga el és És ne felejts el kapaszkodni! Luke folytatta a bukórepülést, még akkor is, amikor hátra pillantva meglátta azt, ami úgy felizgatta Bixet. Az ellenséges vadás szorosan ott volt a nyomában. Kelletlenül felhúzta a gépét, el az állomás felszínétől leválva a kiszemelt szélről. De kínzója ügyes volt, egy pillanatra sem tágított. Egyre csökkent a távolság kettőjük között. Nem tudom lerázni, jelentette Luke. Valami ácikázott az égbolton a két hajó felé. Rajta vagyok, Luke, kiáltotta Wedge Antiz. Tartsd az irányt! Luke-nak nem kellett soká várnia. Vecs pontosan célzott, és a ti hamarosan csak egy izzó pont maradt. Kösz, Vegs! mormogta Luke, s egy kicsi föllélegzett. Nem rossz lövés, Wedge? Ez megint Bix volt. Kék négy, leválok. Porkins, biztosíts. Jövök mögöttet kék három, hallatszott a másik pilóta visszajelzése. Bix leválta rajalakzatból, zuhanni kezdett, és tüzet nyitott az összes fedélzeti fegyveréből. Senki sem látta pontosan, hogy mit talált el, de az aproska torony, amely az energianyalábok nyomában a levegőbe röpült, láthatóan jóval fontosabb lehetett, mint a mérete után gondolták volna. A harcállomás felszínén nagy területen szétszórva szabálytalan időközökben másodlagos robbanások pukkanásaiban terjedt tovább csatlakozásról csatlakozásra a láncreakció. Bix már elhúzott a zavaros övezet fölött, de a nyomában érkező Parkinsra jókora adagzódult az odalent elszabadult vadenergiákból. – Van egy kis problémám – jelentette Porkins. A konverterem meghűlt. És ezzel nem is mondta el a teljes igazságot, mert valójában az összes műszere megőrült egyszerében. Katapultál, katapultál! tanácsolta neki Bix. Kék négy, hallod, amit mondok? Semmi vész, felelte Porkins. Azt hiszem, tartani tudom. Húz bele, Bix, nincs elég helyem. Nagyon mélyen vagy, ordította a társa. Ránst föl, hallod, ránst föl! Mivel a műszerei nem látták el megfelelő információval, és amúgy is igen alacsonyan repült, Porkins gépe nem okozott gondot az egyik hatalmas légelhárító üteglő elemző berendezésének. Amire tervezői szánták, a fegyvere elvégezte. Porkins végzete épp úgy dicsőséges volt, mint amilyek hirtelen. A harcállomás sarki körzetében viszonylagos nyugalom uralkodott. A kék és a zöld század támadása olyan hevesnek bizonyult az egyenlítő környékén, hogy a birodalmi védelem ott összpontosult. A vörös vezér komor elégtétellel szemlélet a megtévesztően békés tájképet, tudván, hogy nem lesz hosszú életű a békéje. Vörös vezér a kék vezérnek, szólt bele a mikrofonjában. Megkezdjük a támadást. A kipufogó aknát felderítettük, és betápláltuk a célkövető kompjúterbe. Ebben a körzetben nincs légelárított tűz, sem ellenséges gépek egyelőre. Legalább az első hullámban valószínűleg nyugtunk lesz. Bettem vörös vezér! – válaszolt a parancsnok társa hangja. – Mi még megpróbáljuk lekötni őket itt! Három y-szárnyú vadászgép bukkant elő a csillagmezőből, s meredek szögben lefelé tartott az felszíne felé. A leges legutolsó pillanatban fölhúzták a gépeket a zuhanásból, s jobbra fordulva eltűntek a halál csillagészaki sarkvidékét szabdaló számtala mély, mesterséges, szoros egyikében. Három oldalról is közrefogta őket a gépek törzse mellett acél erőt fal. A vörös vezér hátra kémlelt és megállapította, hogy egyelőre nem üldözik őket császári gépek. Megérintett egy kapcsolót, aztán odaszólt kísérőinek. Helyben vagyunk, fiúk! Jó jegyezzétek meg! Amikor úgy érzitek, közel vagytok, menjetek még közelebb, mielőtt elengeditek azt a csomagot. Kapcsoljátok át az összes energiát a melső elhárító ernyőkre, ne törődjetek vele, hogy oldalról mivel dobálóznak. Ilyesmivel most nem foglalkozhatunk. Az árok falát szegélyező elhárító ütegek legénységének hirtelen rá kellett döbbennie, hogy ez idáig elhanyagolt körzetüket támadás érte. Elég gyorsan cselekedtek, úgyhogy nem sokára energianyalábok kezdtek nyújtózni a támadó gépek után. Egyszer-egyszer közelébe kerültek a száguldó vadászoknak, de a robbanások nem okoztak komoly kárt bennük. – Na hát, hogy ezek milyen rámenősek? – szólt be a mikrofonba vörös kettő. Szerinted hány növegük van vörösöt? – kérdezte nyugodtan a vörös vezér. Vörösöt, akit a piloták egyszerűen csak popsnak szólítottak, Isten tudja, hogyan felmérte a szorost védő elhárító ütegek számát, miközben oda kellett figyelnie a gépe irányítására is, ahogy egyre sűrűbbé vált, körülöttük a tűzeső. A sisakja… Már-már a használhatatlanságig összevissza volt horpadva a tengernyi amennyit alig ha volt bárkinek is joga túlélni. Húszra becsülöm! döntött el végül. Részben a felszínen, részben a tornyokban. A vörös vezér egyetlen mordulással nyugtálsz az információt, miközben a szeme elé húzta a számítógép célzó berendezés ellenzőjét. A vadászgépet újabb és újabb robbanások rázták meg. Kapcsoljátok be a célzóberendezéseket, adtak ki végül az utasítást. Itt vörös kettő, jött az egyik kísérő válasza. Be van ragadva a kompjúterem, és valamit jelez. A fiatal pilóta hangjából tisztán kiérződött fokozódó izgalma. De a legidősebb valamennyi pilóta közül vörös öt hűvös maradt, és magabiztos. Bár ez nem nagyon tűnt ki abból, amit félig meddig magának beledünnyögött a mikrofonba. Nem vitás, itt valami nagy disznóság van. Mint egy varázsütésre az árkot szegélyező ütegek ösztüze megszűnt. Furcsa nyugalom telepedett a tájra, hogy az y szárnyúak mély folytatták útjukat az árokban. Mi ez? Tört ki vörös kettőből, és idegesen körülkémlelt. Beszüntették a tüzelést. Vajon miért? Nem tudom, de nem tetszik, dörmögte a vörös vezér. Minden esetre háborítatlanan röpülhetek tovább a cél felé, nem kellett kerülgetniük az energianyalábokat. Pops jött rá elsőként, mirelik valójában az ellenség pillanatnyi elmezavarnak tűnő tűzbeszüntetése mögött. Húzzátok fel a hátsó védőpajzsokat. Ellenséges gépek támadhatnak. Fején találtad a szöget, Pops, mondta elismerően a vörös vezér, aki a számítógép kiírásait figyelte. Már jönnek is, 210 fok, három vonás. Egy gép hang jelezte a zsugorodó céltávolságot, amely azonban nem zsugorodott elég gyorsan. Olyan prima céltáblát kínálunk neki! hogy egy öt éves gyerek lepuffanthatna, helyezte meg idegesen. Már se nincs, ki kell húznunk addig valahogy, mondta neki az öreg pilóta. Lehetetlen egyszer célba repülnünk és védekeznünk. Rég beidegzett reflexeket kellett leküzdenie magával, amikor a saját képernyőjén is megpillantotta az ég alakzatban zuhanó három tívadást, amelyek szinte merülegesen csaptak le rájuk. 3 8 1 0 szólt a mikrofonjába higgadtan Darth Vader, miközben megnyomott néhány kapcsolót. A vaddiramban száguldottak el mellette a csillagok. – Magam támadok, biztosítsanak! Vörös kettőt érte, elsőül a halál. A fiatal pilóta még csak azt sem tudta, mit találta el a gépét, még csak szembe se nézhetett a hóhírával. Minden harci tapasztalata ellenére a vörös vezér már, már a kétségbeesés szélén állt, amikor egyszerre csak lángba borulni látta a kísérőjét. – Kelepcébe estünk. Nem lehet manőverezni, túl közel vannak a völgyfalak. Muszáj valahogy szétszornunk őket, muszáj! Maradj a célon, szólt figyelmeztetően egy öregebb hang. Maradj a célon! Pop szavai szíverősítéként hatottak a vörös vezére, de mindez nem sokat használt. A követő tívadászok egyre közelebb kerültek hozzájuk, ahogy a két megmaradt Y-szárnyú a cél felé húzott. Odafente fejük fölött Véder pillanatnyi kélyes örömet engedélyezett magának, és kissé igazított a célzóberendezésen. A lázadók gépei meg sem próbáltak kitérni, nyílegyenesen haladtak tovább. Véder útja ismét megérintette a tűz gombját. Valami megcsikordult a vörös sisakjában, és a lángnyelvek mohon belemartak a műszerfalába. Minden hiába ordította a mikrofonjába. Eltaláltak, eltaláltak! Páráve olvadó fémgolyó, Felrobbant a második Y-szárnyú, is, mindössze néhány az árok falának ütődő szilánk marad belőle. Ez a második veszteség már Vörös ötnek is sok volt. Megnyomott néhány kapcsolat, és a hajója a lassú fordulójában kiemelkedett az árokból. A követő császári vezérkép a nyomába erett. Vörös öt a kék vezérnek jelentette. Sikertelen támadás erős ellenséges tűzben. Tívadászok törtek ránk, és még csak nem is láttuk őket. Nem tudok tovább várni! A gép háta mögött való egy könyörtelen kéz ismét megérintette azt a halálos gombot. Az első lövések épp akkor csapottak be, amikor Pops olyan magasságba ért, ahol már elterelő manővert kezdhetett volna. De elkésett néhány másodpercen. Az egyik energia nyaláb telibe találta a hátsó hajtóművét, és belobbantotta a hajtógázt. A hajtómű millió darabra robbant szét, magával ragadva a hozzátartozó kapcsolókat és néhány stabilizáló elmet. Pops képtelen volt uramaradni a gépnek, amely hosszú méltóság teljesítben zuhanni kezdett az állomás felszíne felé. Nem történt bajod vörösöd, Hallacott egy izgatott hang a rádióból. Elvesztettük tirét. Meghalt Dacs! sorolta lassan, fáradtan Pops. Egyszerre csak mögöttet... Teremnek és képtelen vagy manőverezni az árokban. Sajnálom. Most már rajtatok a sor. Minden jót, Dave. Ez volt egy veterán megszámlálhatatlan sok rádő üzenete közül az utolsó. A kék vezér élénkséget erőltetett a hangjába, amikor megszólalt és megpróbált nem gondolni régi barátja halálára. Kék fiúk, itt a kék vezér! Találkozó 6,1-nél. Kísérők jelentkezenek be. Kékvezér, itt kék tíz, értettem a parancsot. Itt kék kettő, jelentkezett Vegs. Felét tartok, kékvezér. Lukis várta sorára, hogy bejelentkezzen, amikor valami csipogni kezdett a falán. Elég volt egy pillantás hátras, meggyőződhetett róla, hogy helytálló az elektronikus vészjelzés, mert épp akkor vágott be egy császári vadász a háta mögé. Itt kék öt, mondta, közben hajolja össze-vissza bukdácsolta, hogy megpróbálta lerázni az üldözőtívadászt. Problémám van, de rögtön ott vagyok. Meredek zuhanásba nyomta le a gépet, egyenesen a fényfelszín felé, aztán élesen berántott és felhúzta a gépet, hogy kikerülje a lenti elhárító ütégek tüzét. De egyik manőver sem tévesztette meg üldözőjét. Látlak, Luke! Hallatszott Bix megnyugtató kiáltása. Maradj csak vele! Luke felpillantott, aztán le, majd jobbra és barra, de a barátjának nyomát családta. A támadója fedélzeti fegyvereiből kilövellő energianyalábok pedig egyre kényelmetlenebbek voltak, mert közelebb kerültek hozzá. A francba, Biggs, hol vagy már? Hirtelen feltűnt valami, nem az oldalán vagy hátul, hanem szinte pontosan közt. Fényes volt az a valami, és hihetetlenül gyorsan repült, aztán egyszerre csak tüzet nyitott feje fölött. A császári gépet váratlan villámcsapásként érte a támadás, és mire a pilotája rájött, hogy mi is történt tulajdonképpen, a gépe ketté vált. Luke ráállt a találkozó pont felé vezető pályára, miközben Bix elzúgott a feje fölött. Ezt nevezem Bix. Még engem is csőbe húztál. Pedig még csak most kezdek belejönni, Jelentette ki a barátja, miközben hevesen fölrendott a hajóját elkerülendő az alulról záporozott tűzeső. Aztán egyszer csak feltűnt Luke vállamelet, és végrehajtott egy győzelmi csavart. Te csak szólj, hol a cél, és Bix már is jön! Messze-messze való a javin közönös kérge alatt, Dodonna éppen befejezte a heves vitát néhány fő tanácsadójával, és odalépett a nagy hatósugarú adóhoz. Kékvezér, itt az Egyes Bázis. A támadás megkezdése előtt nagyon alaposan ellenőrizem mindent. Hagyjon a nagy táv közt, a kísérői messziről biztosítsák. A csoportja felét tartalékolja a támadási zónán kívül az esetleges harmadik hullámra. Értettem, egyes bázis? Jött a válasz. Kék tíz, kék 12, zárkozatok föl mögém. Két gép levált a század alakzatból, és csatlakozott a század parancsnok gépe mögé. A kék vezér ellenőrizte a parancs végrehajtását, elégedetten állapította meg, hogy a támadó harcrend tökéletes, és hozzálátott, hogy összeállítsa a másik csoportot, arra az esetre, ha kudarcot vallanának. Kéköt itt a kék vezér! Luke, vedd magad mellé a kék kettőt és hármat, maradjatok ide fönt, a lőtávolukon kívül, és várjatok, amíg jeltadok nektek a támadásra. Értettem, kék vezér, nyugtázta a parancsot Luke, és igyekezett csitítani valamelyest a szíve dobogását. Az erő legyen önnel! Bix, Veg, zárkozatok föl! A három vadászgép szoros ék alakzatban zárkozott föl, és... Új pozíciót vett föl magasan az odalent tomboló tűzharc felett, amely még egyre dúlt a császerű légelhárítók és a zöld meg a sárga század gépei között. A kék vezér szem előtt a határon sűrűn pukkantak a tűzjáték peterdájéhoz hasonló légvédelmi növedékek, ahogy a pilóta felszín felé tartott. Kék tíz, kék 12, maradjatok hátul! Amíg meg nem látjuk az ellenséges vadászokat, akkor biztosítsatok! Mindhárom X szárnyú elérte a felszínt, jobb fordulóval kiemelkedett az zuánásból és eltűntek az árokban. Kísérői egyre jobban lemaradtak, amíg a kék vezérnek már, már úgy rémlet egyedül van ebben a hatalmas, szürke szakadékban. Egyetlen légelhárít ütek sem szólalt meg az érkeztére, az egyelőre zavartalan folytathatta útját a távoli célpont felé. Azon kapta magát, hogy idegesen néz jobbra balra, és újra meg újra ellenőrzi ugyanazokat a műszereket. Nem tetszik ez a dolog nekem? – dünnyögte maga elé. – Lassanként látnia kellene már a célt. Úgy látszik, kék is sem volt, kevésbé gonterhet. Tudom, hihetetlen milyen erős a tértorzítás ide lent. Azt hiszem, bemondták az unalmas neműszereim. Egyáltalán ez a jó árok. Hirtelen hosszú fénycsúvák röppentek föl a gépek közelében, ahogy a katlanvédői tüzet nyitottak. Alig célt tévesztett lövések rázták meg a támadókat. A szoros távoli végében hatalmas torony zárta le az horizontot, és írdatlan mennyiségű energiát köpködött a közeledő hajókra. Nem lesz könnyű dolgunk ezzel a toronyjal, jelentette ki komoran a kék vezér. Készüljetek fel a felzárkózásra, ha majd szólok. Egy csapásra kihúnyt minden energia és az árok ismét csöndbe és sötétbe borult. Ez lesz az! Állapította meg a kék vezérsközben közben felfelé kémlelt, hát ha meglátja a támadókat, akiket Pops előrejelzett. jelzett. Jól tartsátok nyitva a szemeteket, bármelyik pillanatban itt lehetnek. Minden kis és nagy hatósugarú radarom üresen mutat, jelentette feszülten kék tíz. Nagyon erős a zavarás. Kéköt, te látod őket onnan, ahol vagytok? Luke minden figyelme az állomás felszínére összpontosult. Nem, nyomuk sincs, csak. Három gyors iramban haladó fényes pont ragadta meg a figyelmét. – De ott vannak! 0,35-ről jönnek! Kék tíz hátrafordult a jelzet irányba. A nap nagy bukfencet vetve tört meg a zuhanó repülésben közeledő tívadászok stabilizáló síkjain. – Most már én is látom őket. – Semmi kétség, ez a jóárok árok, fiúk! – kiáltott fel a kék vezér, amikor a hajózás irányító lokátora egyszerre csak folyamatos búgásba kezdett igazított valamit a berendezésén és a szem elé húzta az ellenzőt. Majdnem lőtávolba vagyok már. Feltűnt a cél. Igen, látom már. Csak néhány másodpercig tartsátok még föl őket. Csináljatok még velük valamit. De Darth Vader már tüzelésre készen állt, miközben akár egy küldarab bevágódott az árokba. Felzárkózás! Magam támadok! Kék tizenkettő mentel elsőül. Mindkét hajtóműve felrobbant. Elég volt egy parányi pályaeltérés, és a hajója nekivágodott az árok falának. Kék tíz felvált valasított és gyorsított, mint a részeg imbolygott ide-oda, de a fényfalak határolta szűk térben nem sokat tehetett. Nem sokáig tudom tartani őket. Tüzeljen, amíg még nem késő kékvezér. Nagyon közel vagyunk már. A századparancsnok teljesen el volt merülve abban, hogy a két apró karikát fedésbe hozzon a berendezés nézőkéjében. Mindjárt ott vagyok. Néhány pillanat még... Kék tíz kétségbe eseten nézett hátra. Itt vannak közvetlen a nyomomban. Kék vezért magát is meglepte, milyen higgadt. Alig, hanem a célzóberendezés lehetett az oka, amely lehetővé tette, hogy Parányi elvont jelekre összpontosítsa a figyelmét, és kizárjon belőle minden mást, az egész ellenséges világmindenséget. Mindjárt, mindjárt ott vagyok, suttogta. Aztán a két kis karika fedésbe került, pirosra váltott a színük, s a sisakjában folyamatosan jel búgni. Torpedókat kioldani, torpedókat kioldani! Nyomban ezután kék tíz kioldotta a torpedóit. Mindkét vadász éles emelkedő fordulóba ment, épp idejében, ahogy a nyomukban jó néhány robbanás hullámos söpört végig a szoroson. – Talált! Megcsináltuk! – üvöltötte hiszterikusan kék tíz. A kék vezérnek egészen elszerült a torka a csalódottságtól, amikor válaszolt. – Nem! – nem sikerült. Egyik sem ment be. Olyakint robbannak a felszínen az akna mellett. A csalódottság okozta a halálukat is, mert elfeledkeztek arról, hogy a hátuk mögé nézzenek. A rövidesen előbukkant három üldözött császári vadász is a torpedórobbanások halványuló füstfelhőjéből. Előbb a kék tízeset áldozatul véder jól célzott lövéseinek, aztán a fekete lovag enyhén módosította a pályáját, és a század parancsnok nyomába erett. Elintézem az utolsót is, mondta hűvesen. Maguk ketten forduljanak vissza. Luke éppen azon erőködött, hogy a füst és láng tegerbe valahogy kiszúrja a támadó rajt, amikor a rádióban megszólalt a kékvezér hangja. Kéköt? Itt a kékvezér. Fejlődjetek támadó harcrendbe, Luke. Kezdjétek meg a támadást, maradjatok alacsonyan, és várjatok, amíg közvetlenül a cél fölé értek. Nem lesz könnyű. De jól van, uram? Nagyon rajtam vannak, de majd lerázom őket. – Kéköt a kék köteléknek, adta ki a parancsot Lúk. Gyerünk. A három vadász levált és zuhanó repülésben elindult a felszín felé, a szakadék szektor irányába. Védernek időközben sikerült eltalálni a zsákmányát egyetlen fényű energia nyalába, amely azonban apró erőteljes robbanás sorozatot indított el az egyik hajtóműben. A gép R2-es robotja hátratámasztotta a megsérült szárnya, és teljes erővel azon igyekezett, hogy valamiképp rendbe hozza a megsérült energiatelepet. R2, zárd el a jobboldali egyes hajtómű fő üzemanyag vezetékét, rendelkezett nyugodtan a kékvezér, és egykedvűen figyelte a műszeleit, amelyek képtelenségeket mutattak. És kapaszkodj erősen, mert rázós lesz! Luke látta, hogy a kékvezér bajban van. Közvetlenül önfölött vagyunk kékvezér, mondta a rádióban. Forduljon 0,5 felé, és mi majd biztosítjuk. Elvesztettem a jobb felső ajtóművemet, halacott a válasz. Mindjárt lejövünk önért. Eszetekbe ne jusson, maradjatok, ahol vagytok, és készüljetek a támadásra. Biztos, hogy bírni fogja? Azt hiszem, várjatok egy percet. Valójában nem tartott még egy percig sem, és a kék vezér pörgő x-szárnyú gépe belefúrodott az állomás felszínébe. Luke csak nézte a nagy erejű robbanás lassan elosztó tűzfergetegét odalent, és Kérdés nélkül is tudta az okát. Most érezte csak át, hogy milyen kilátástalan valójában a helyzet. Oda a kék vezér! Dünnyögte szórakozottan, és nem bánta a mikrofonba belehaladszik ez a komor kijelentés. A Javin négyen Leila Organa felállt a székéről, és idegesen sétálni kezdett fel alá a helységben. Rendes körülmények között tökéletes rajzolatú körmei most egyenetlenek és repedezettek voltak az ideges rákcsálástól. Rossz közérzetének ez volt az egyetlen látható jelem. Az érzéseiről sokkal jobban árulkodott az arc kifejezése, jól látszott mindaz az aggodalom és gond, amely az egész törzs szobát betöltötte a kék vezér halálát követően. Folytathatják még egyáltalán a támadást? fordult a hercegnő végül Dodonnához. Folytatniuk kell, felelte a tábornok gyöngéd elszántsággal. De olyan sokan elpusztultak már. Hogy lesznek képesek újra harcrendbe fejlődni a kék és a vörös vezér nélkül? Dodonna már éppen válaszolni akar, de elharapta a szót, mert a hangszóróból más valaki szólalt meg, akinek talán sokkal fontosabb volt a mondani valója. – Zárkóz föl, vegy! mondta Luke sok ezer kilométernyi távolban. – Bigs, hol vagy? – Itt jövök, pont mögötted! – Rendben, főnök, zártuk az alakzatot! – válaszolt nem sokkal az után Dodonna Leilára pillantott. Gond volt a tekintete. A három x szorosan egymáshoz simulva siklott, magasan a harcállomás felszíne fölött. Luke a műszereit nézte, és mérgesen veszkülődött az egyikkel, amely úgy rémlet rosszul működik. Egy hang csendült a fülébe. Ismerős, fiatal öreg hang volt. Hűvös, elégedett, magabiztos és megnyugtató. Milyen feszült figyelemmel hallgatta valaha ezt a hangot, odalent a tatuin kietlen sivatagában, aztán a harcállomás vészjósló belsejében. – Csak az ösztöneidben bíz, Lúk! – mindössze ennyit mondott ez a kenobi emlékeztető hang. Lúka a sisakjához kapott. Maga sem tudta, hallotta -e valamit vagy sem. De töprengésre most nem volt idő. Az állomás acélos horizontja megbillent a hátamögött. – Vegy, Biggs, Támadunk! Szólt a két kísérőjének. Méghozzá teljes sebességgel. Ne töltsétek azzal az időt, hogy előbb megkeresitek az árkot, és csak aztán gyorsítotok. Itt talán elég messze lemaradnak tőlünk azok a vadászok. Eléggé hátra maradunk, hogy biztosíthassunk, jelentette ki Bix. Gondolod, hogy ilyen sebességnél fel fogod tudni idejébe húzni a gépet? Viccesz! kérdezett vissza, egyszerűdve lúk, miközben megkezdték az zuhanó repülést az állomás felszíne felé. Úgy fog menni, mint odahaza begárszorosban. Itt vagyok közvetlen melletted, főnök, jegyezte meg Vegs, első ízben hangsúlyozva a megszólítást. Gyerünk! A három karcsú vadászgép a fénylő felszín felé nagy sebességgel, és valamivel a legutolsó pillanat után hozták egyenesbe a gépüket. Luke olyan mére süllyedt az állomás felszíne felé, hogy az egyik szárnya csúcsa leborotvált egy kiálló antennát, szanaszét röpítve a fémszilánkokat. Néhány pillanat múlva már az energianyalábok és robbanó töltetek detonációinak egész hálója fogta körül őket. A tűz még csak fokozódott, amikor behatoltak az árokba. Úgy látszik, kicsi felbosszant őket, kuncogott Bix, véve ezt a halálos energiazúhatagot, mintha csak ártatlan tűzijátékról volna szó, amit az ő szórakoztatásukra rendeztek. – Prima, jegyezte meg Luke meglepetten, hogy milyen tiszta a látótér előtte. – Mindent látok! – Vecs már nem volt ilyen bizakodó hangulatban, ahogy a kiírásait eleolvasta. A radarom mu mutatja ugyanazt a tornyot, de a kipufogó aknát nem látom. Borzasztó kicsi lehet. Biztos vagy benne, hogy a kompjúterbe tudja célózni? Nem ártana, dörmögte bix. Luka maga részéről nem értékelte a helyzetet. Túlzottan el volt foglalva azzal, hogy kiválassza a megfelelő pályát ebben a kavarodásban, amelyet a robbanások okoztak. Aztán, mint egy parancs elhallgatott a védelmi tűz. Luke körülkémlet, aztán fölpillantott, hogy meglássa a várt tíj de semmit se látott. Kinyújtotta a kezét, hogy a célzóberendezés ellenzőjét a szem elé húzza, de egy pillanatra elbizonytalanodott. Aztán mégiscsak oda csopta az ellenzőt az arca elé. – Vigyázzatok magatokra! – intette a társait. – Mit csináljunk azzal a toronnyal? – kérdezte gonterhelten Helton -Vedge. Inkább törődj a vadászokkal! – csattant fel Luke. – A torony az én dolgom! – Száguldottak tovább, minden pillanatban közelebb kerülve a célhoz. Vecs felnézett, és nyomban megdermedt a tekintetem. Már itt is vannak, 0,3. egész Véder fogantyukat igazított, amikor egyik kísérője megtörte a támadás csöngyét. Túl nagy sebességgel haladnak, nem fognak tudni kellő időbe kijönni. Maradjon rajtuk, parancsolta Véder. Nem lehet ilyen sebességgel menni álló célpontra, egy meg mélységes meggyőződéssel Véder másik kísérője. Véder szemügyre vett néhány kiírást, és megállapította, hogy a számítógépnek is ugyanaz a véleménye, mint két pilótájának. Kénytelenek lesznek lassítani, mielőtt elérik azt a tornyot. Luke elmerülten vizsgálta a célzónézőkkel, kínálta képet. – Mindjárt jó! – eltelt néhány másodperc, és a két karika fedésbe került. Az a görcsösen rákapaszkodott a tűzkioldóra. Torpedókat ki! Húzz bele! Húzz bele! Két erőteljes robbanás rázta meg az árkot, de egyik sem jelentett veszélyt a parányi nyílásra. Három tívadás suhant elő a gyorsan oszló tűzgolyóból és a visszavonuló felkelők nyomába erett. – Menjenek rájuk! – adta ki a parancsot halkan véder. Luke ugyanakkor vette észre az üldözőket, amikor a másik két társa. – Vegs! Bix! Váljatok szét! – csak úgy tudjuk őket lerázni. A három gép az állomás felszíne felé zuhant, aztán hirtelen három különböző irányban elszáguldottak. Mindhárom üldöző, tívadász lúk nyomába erett. Védett tüzet nyitott a vadul bukvencező hajóra, szélt tévesztett és felvonta a szemöldökét. Hmm. Ezt az egyet nagyon segíti az erő. Különös. Na majd én elintézem. Lúk vadul cikázott a légelhárított tornyok és a kiálló dokkoló öblök között, de semmire sem ment velem. Az egyetlen megmaradt tívadász továbbra is ott volt szorosan mögötte. Az egyik kilövelő energia nyaláb megpörkölt az egyik szárnyát, nem sokkal a hajtómi mellett. Az szikrát vetett, és szaggatottan, félelmetesen hörögni kezdett. Luke minden erejével traverzált, és igyekezett ismét teljesen ura lenni a gépének. Még mindig azon fáradozott, hogy lerázza makacs támadóját, és ismét behúzott egy árokba. Eltaláltak közölte a rádionát. De azt hiszem, nem veszélyes. Ártó, nézd meg ő. Mire mész vele? Az apróska robot kioldozta magát, és hátra támasztott, hogy kezelésbe vegye a sérült hajtóművet, miközben az energia nyalábok csak alig valamivel kerülték el. Hé, kapaszkodjott hátul! tanácsolta Luka az ártó egységnek, miközben életveszélyes csavarokban és félorsokban kerülgette az állomás felszínéből kiemelkedő tornyokat. A tűz továbbra sem csilapodott, hogy Luke találomra váltogatta az irányt és a sebességet. A műszerfalon időközben lassan szintváltott néhány műszer mutatója. Három életfontosságú mutató elernyett, és visszaesett a normális tartományba. – Úgy látom, jó helyen, turkász Artu! – mondta neki hálásan Luke. – Igen, ott, ott lesz az a… – Próbáld meg jól odaerősíteni, nehogy megint meglazuljon! – Artu válaszul csippantott egyet, míg Luka a bukvencező panorámát kémlelte maguk körül. Azt hiszem, sikerült leráznunk azokat a vadászokat is. Kék kötelék, itt kék öt, rendben vagytok? Igazított néhány kapcsolókaron, és az X-árium vadász kiúzott az árokból, a légvédelem tüzétől kísérve. Itt vagyok fönn, és várok főnök, jelentkezett be Vegs valahonnan messze magasról az állomás felül. De téged nem látlak. Nem baj, jövök, Kék három, te is kijutottál? Bix? Volt egy kis nehézség, magyarázta a barátja. De azt hiszem, levakartam a fiút. Bix képernyőjén a nyavaja törje, ki megint feltűnt valami. Egy pillantás hátra is Bix meglátta azt a tívadást, aki már jó néhány perce üldözte, hogy ismét ráragadt hátulról. Bix megint zuhanni kezdett az államás felé. Sajnos még nem egészen, értesítette a társait Bix. Maradjatok, lók, mindjárt megyek én is. Vékonyka a gépi hang csendült föl a hangszoróból. – Kapaszkodj, Artu, kapaszkodj! Oda lent a szentély fűhadi szállásán jó zavartan félrefordult a kíváncsi pillantások keresztüzéből, amelyel az emberek bámultak rá. Amikor Luke már elég magasra ért az államás fölé, egy másik x-szárnyú lendült oda mellém. Luke ráismert Wedge hajójára, és aggódva nézett vajon, merre lehet a barátja. – Támadunk, Bix, csatlakozz! – Hé, Bix, nincs semmi bajod? – Bix! – de a harmadik vadászgépnek nyoma sem volt. — Vegy! te látod valahol? Közelben imbolygó másik gép átlátszó pilota flunkéjében lassan megcsóvált a sisakos fejét Vegy. Semmit se látok, mondta a rádión. Várj még egy kicsit. Biztos mindjárt itt lesz. Luke még egyszer gonterhelten körülpillantot, végénézett a műszerén, aztán végül döntésre jutott. — Nem várhatunk tovább. Indulnunk kell. Nem hiszem, hogy sikerült neki. Hé, kis pajtások! föl egy vidám hang. Mire vártok, sült galambra? Lúk hevesen jobbra fordult, még épp idejében, hogy megpillantsa a jobb oldalán elszálluló hajót, amely jóval előbbre lassítani kezdett. Ti csak nem mondjátok le olyan könnyen a jó öreg Bixről hallatszott a rádióból, miközben az az alakot elő- hátrafordult, és rájuk vigyorgott. A harcállomás központi termében egy alakált a nagy vetítőernyő előtt, amelyen a csata állását lehetett nyomon követni. Most egy feldult tiszt rohant hozzá, és egy maréknyi lyukkártyát lobogtatott meg előtte. Uram, megfejtettük a támadási tervőket. Veszélyben vagyunk. Óhajtja, hogy elszakadjunk az ellenségtől, vagy hogy kiürítési menetrendet készítsünk? A hajója menet kész. Tárkin kormányzó hitetlen fordult a tiszt felé, aki visszahőkölt. – Kiűríteni! üvöltötte. – A győzelem pillanatában? Maga kiűrítést emleget most, amikor kis hiány felszámoltuk a szövetség utolsó fellegvárát is? Csúnyán túlbecsüli az esélyeiket. Na, kifelé! A megalázott tiszt, akit jóskán összezavart a kormányzó dühe, sarkon fordult és kiment a teremből. – Távadunk! – Jelentette be Luke, és közben megkezdte a zuhanást a felszín felé. Vegg és Bix követte. – Gyerünk, Luke! – csendült fel a fejében az imént hallott hang. Megint a sisakjához kapott, és körülnézett. Úgy rémlett, mintha a beszélők közvetlen mögött állna. De nem volt ott senki, csak a csöndes fém és a matematikai jelekkel beszélő műszerek körös körül. Luke megzavarodva visszafordult a menet irányba. Amikor a közelbe érő felszín megbilent a pilótafülke ablakában, ahogy a gépek kiúztak a zuhanásból, Odalentről újból energianyalábok kezdtek nyújtózkodni feléjük ártalmatlanul. Lúk azonban hamarosan ráeszmélt, hogy a megújult remegésnek nem az elhárító tűz az oka. Néhány rendkívül fontos műszer mutatója ismét kilengette a veszélyzulna irányába. Odahajolt a mikrofonhoz. Ártó, azt hiszem, megint kilazultak azok a stabilizáló elemek. Nézd meg, hát, ha tudsz valamit csinálni. Szükségem van rá, hogy teljesen kézben tartsam a hajót. Fittyet hányva az igen egyenetlen repülésnek, az energiasugaraknak és az égboltot bevilágító közeli robbanásoknak a kis robot kimászott, hogy megpróbálja helyrehozni a sérülést. A robbanások mit sem veszítettek gyakoriságukból és intenzitásukból, amikor a három gép behúzott az árokba. Luke már a célzóberendezés nézőkéjét húzta a szem elé, amikor mögötte felbukkant vegy és bix is kellő távolságban, hogy biztosíthassák. Másodszor is hatalmába kerítette az előtt tapasztalt furcsa határozatlanság. A keze mozgása még jobban elassult, amikor végül mély is csak a szem elé húzta a nézőkét, mintha az idegei és a reflexei vitatkoznának egymással. Amint várták, az energianyalábok hirtelen megszűntek, ahogy zavartalanul nyilegyenesen repültek ott az árokban. – Na, kezdődik a tánc! – jegyezte meg Veggy, amikor észrevette a hátuk mögött lecsapó három császári vadászgépet. Bix és Vegs keresztezni kezdte egymás pályáját, hogy megpróbálja magára vonni a tüzet is, megzavarja a hátulról jövő támadókat. Az egyik tívadász azonban mit sem törődött az elterelő manőverekkel, és feltartóztathatatlanul nyomult egyre közelebb. Luke mereven belenézett a nézőkébe, aztán lassan felnyúlt és félretolta az eszközt. Egy hosszú percig eltűnődve bámulta a kikapcsolt műszert. Úgy nézte, mint akit hipnotizáltak. Aztán hirtelen mozdulattal ismét lecsapta a szem elé, és elmerült a parányi ergyen a látványban, amely az X-szárnyú gép és az egyre zsugorodott távolságban elhelyezkedő, aprócska kipufogóaknál egymáshoz való viszonyát mutatta. – Sies, Luke! – kiáltotta Bix, akinek éppen csak, hogy sikerült félrerántani a hajóját egy erős sugárútjából. sugárútjából. Ezúttal, mintha gyorsabban jönnének, mint az előbb. Nem tudjuk őket már sokáig feltartani. Dártvéder véder új a embertelen precizitással ismét megnyomta azt a halált hozó gombot. A hangszóróban hangos, kétségbeesett üvöltés harsant, összekeveredve a pusztulásban egybeolvadó hús és fém végső sikolyával. Dix képe millió izzó szilánkra repett, s valóságos, repeszeső hullott az árokajába. Becs hallotta a robbanást a rádión, fejvesztve fordult hátra, hogy lássa a szorosan ráragadt ellenséges gépeket. Elvesztettük Bix-t, ordított a mikrofonjába. Luke nem felelt azonnal, könnyezett a szemet, dühösen törölte meg a kezefejével. Nem látta a közeledő szélkarikákat. Ellenállhatatlan, ikercsillag vagyunk mi ketten Bix, sútott a fátyolos hangon, és nem állíthat meg senki. A hajója megrendült kisé... Egy közelben robbanó lövedéktől, és most beleszólt a mikrofonba, egyetlen megmaradt kísérőjéhez intézve a szavait. Keményen elharapta a mondatok végét. Zárkösz föl, vegy! Úgy se ész már semmit ott hátur egy magad. próbálj még egy kis energiát koncentrálni a hátsó elhárító ernyőkre. Artu sietve nekilátott feladatnak, közben vegy, belegyorsított és felzárkozott közvetlenül lúg mögé. A rájuk ragadt tívadászok is növelték a sebességet. – Befogásom van a vezérre! – tájékoztatta Véder a pilótáit. Menjetek a másikra! Luke alig valamivel Wedge előtrepült repült, enyhén bal felé. Az üldözők energia egyre közelebb siklottak el mellettük. Ismételten keresztezték egymás pályáját, hogy olyan zavaros célt adjanak, amennyire lehetséges. Vegy idegesen bajlodott a műszereivel, amikor egyszerre csak apró szikrákat és a lángnyelveket vetett a műszerfala. Az egyik kisebb szelvény felrobbant, megolvad, fémmassza maradt a helyén. Érthetetlen módon mégis sikerült maradni a gépének. Komoly üzemzavarom van, Luke! Nem tudok veled maradni. Rendben, Vegs! Menj ki! Vegy szívből jövő sajnálomot rebegett, és emelkedő fordulóval felrántotta a gépet az árokból. Véder minden figyelmét a megmaradt egyetlen hajóra összpontosította, és tüzelt. Lúk nem is látta a kis hián végzetes robbanást a háta mögött, és arra sem volt érkezése, hogy szemügyre vegye az egyik szárnyára tapadó deformálódott fémhengert, amely ott jött vele az egyik hajtómű mellett. A kis robot karjai elernyedtek és lehanyatlottak. Mindhárom tívadászot repült szorosan az egyetlen megmaradt X-szárnyogép nyomában, az árok szűk falai között. Láthatóan már csak másodpercekre volt szükség, hogy valamelyikük telibe kapja az előttük ánykolódó gépet. Hanem ekkor hirtelen csak ketten maradtak, mert a harmadik minden átmenet nélkül széteső törmelük törmelők felhővé változott. A szirángdarabkák heves becsapódással nekiütöttek a szoros falának. Véder megmaradt kísérője rémülten nézett hátrafelé, hogy felfedezze a támadás forrását. Az erős térzavarás, amely használhatatlanná tette a felkelők műszereit, most megtette a hatását a két tívadászra is. Csak amikor teljesen eltakarta előlük a napot az a teherűrhajó, csak akkor vált láthatóvá az új veszélyforrás. Koréliai szállítóhajó volt, jóval testesebb a vadászgépeknél, és mi legyen egy zuhanó repülésben közeledett az árok felé. Valahogy mégsem egészen úgy mozgott, mint egy teherhajó. Bárki legyen is a pilótájának a bárkának, gondolt a véder kísérője. Vagy eszméletlen, vagy őrült. Vadó rángatta a géppel kapcsolókarjait, hogy megpróbálja elkerülni az összeütközést. Épp, hogy sikerült a fölött elhúzott erhajó elől kitérnie, a pálya eltérés miatt azonban túlságosan kicsúszott az egyik oldalra. Jelentéktelen kis robbanás hallatszott, ahogy a párhuzamosan repülő két tívadász hatalmas vezérsikai összeakadtak. A kísérő tehetetlen ordított valamit a mikrofonjába, és közben feltartóztathatatlanul a közeli árok fal felé sodródott. De nem ért el, mert a hajója még az ütközés előtt lángokba borult, és darabjaira hullott. Dártvéder hajója a másik oldalon irányíthatatlanná vált és pörögni kezet a tengelye körül. A műszereket csöppet sem hatotta meg a fekete lovag esett, átható pillantása. Pontosan mutatták a beszetetlen valóságot. Az aprócska hajó, amely fölött véder most már tökéletesen elvesztette az uralmát, egyre pörgött tovább, épp az ellenkező irányba sodródva, mint a kísérője az imént. Kifelé a feneketlen űr sötét mélységei felé. Akár kiült is a fürget, erhajó pilota fülkejében, nem volt sem eszméletlen, sem őrült. Nos, egy kis bomlott, az... Igen, mindazonáltal pontosan tudta, hogy mit tesz. Most felhúzott magasra az árok fölé, és védelmezően rárepült lók fölé. – Tiszta a levegő öcskös! – tájékoztatta egy ismerős hang Robbanj már föl azt az izét, hogy mindjárt hazamehessünk végre! E buzdító szózatot hasonló értelmi mordulás kísérte, amely kétségkívül csak egy, az átlagosnál hatalmasabb bukitól származhatott. Lúk felpillantott a pilótafülke ablakánát, és elmosolyodott. De a mosolya lehervadt, amikor ismét a nézőkébe tekintett. Zsibbadást érzett a fejében. Lúk, bíz bennem! hallotta a zsibbadás ködén át, most már harmadízben. Megint a nézőkébe merett. A kipufogó apna a céltőre ismét lassan kúszott a másik célkarika felé, mint nem sokkal ezelőtt, amikor eltévesztette a célt. Megint elbizonytalanodott ezúttal csak rövid időre, és félretolta a célzó berendezést. Lehunta a szemét, és motyogni kezdett magába, mintha valami a belsejében megbúvó, láthatatlan személlyel társalogna. A jól ismert környezetben mozgó vakember magabiztosságával végighúzta néhány kapcsoló fölött a hüvelykujját, aztán megérintett egyet. Nem sokkal később egy aggodalmas hang töltötte be a pilóta fülkét. Egyes bázis a kékötnek! Ki van kapcsolva a berendezése. Mi a baj? Semmi, dünnyögte Lúk alig halhatóan. semmi. Pislogott és megdörgölte a szemét. Elaludt volna? Körülnézett, s azt látta, hogy kim van az árokból, és ismét a nyílt űr felé repült. Még egy pillantás oldalra, és meglátta szóló hajóját, amely árnyékot vetett rá. Aztán még egy műszerfalra, amelyek a műszerek azt jerezték, hogy kilötte a megmaradt torpedóit. Pedig nem emlékezett rá, hogy megúzta volna az első több billentyűt. hát meg kellett, hogy húzzam. Egyszerre csak megbajdultak a pilótafülke hangszórói az izgatott kiabálástól. Sikerült! Megcsináltad! Vegs, mint az őrült kiabált. Azt hiszem pont bementek. Nem volt rossz lövés öcskes, dicsérte szóló is, akinek szinten üvöltenie kellett, ha túl akart harsogni csubakkal zabolátlan üdvri valgását. Távoli, elfojtott nyomás lökedtek rázták meg lókhajóját a kezödő siker biztos jeleként. Hát csak ki kellett lőni azokat a torpedókat, nem igaz? Fokozatosan visszanyerte az önuralmát. Örülök, hogy itt voltál és láthattad. Most pedig igyekezünk minél messzebb ettől a micsodától, mielőtt szétpukkan. Nagyon remélem, hogy Vezsnek igaza van. Számos X és Y szárnyú gép, meg egy ütött kopott terhajó vált el a harcállomás légterétől, és a Javin távoli hajlata felé száguldott. A hátuk mögött már csak a halványuló fény apró fellobbanása jelezték, hogy hol van a harcállomás. Minden előzetes figyelmezetés nélkül egyszerre valami nagy-nagy fényesség jelent meg a helyén, csillogóbb a Javin hatalmas gáztömegén él. Százszor mint a bolygó távoli napja. Néhány pillanatra fényességbe borult az örökös éjszaka. Senki sem mert egyenesen odanézni, mert semmiféle több rétegű nappellenző nem csilapíthatta ezt a félelmetes napkitörést. Az űr ideiglenesen megtelt trilliónyi mikroszkopikus nagyságú fémrepesszel, amelyek sebes röptükben még a visszavonuló hajókat is lehagyták. Hiszen egy kis mesterséges nap elszabadult energiája űzte őket. A harcállomás összerodjant maradványa pedig még néhány napon át fogja emészteni magát. Erre a rövid időre a kozmosz, e távoli csücskének legmonumentálisabb síremléke lesz belőle. 13. fejezet Egymás után szálltak le a beérkező vadászgépek, és ahogy lassan begördültek a Szentély hangárjába, Mindegyiket műszerészekből, szerelőkből és a szövetség főadiszálásának egyéb lakóiból összesereglett lelkes, lázas örömben úszó tömegvette kerül. Jó néhány már beérkezett, a csatát túlélő pilota is kiszállt a hajójából, hogy üdvözölje lúkot. A vadászgép túloldalán állók jóval kisebb számban voltak, és összehasonlíthatatlanul fegyelmezettebbek. Ez a csoport néhány műszerészből, meg egy magas, emberszabású robotból állt, aki aggályoskodva figyelte, hogy az emberek felmásznak a megperzselődött képre, és leemelnek egy csúnyán összeégett fémhengert a vezérsik hátsó részéről. Jaj, nekem, Artu! Tördelte fémkezét, kétségbe esett a szrépió, és közelebb hajolta az összeégett robothoz. Hallasz? Mondj már valamit! Rezzenéstelen szemével most odafordult az egyik műszakihoz. Ugye, meg tudják javítani? Minden esetre mindent meg fogunk próbálni. Az ember szemügyre vette az összevissza kunkorodott fémburkot, az ernyetten csüngő alkatészeket. Jól ellátták a vaját, azt szent. Meg kell, hogy javítsák! Uram, a bármelyik áramköremet vagy modulomat fel tudják használni. Szíves örömest átadom. Lassan elmentek onnan, nem törődve a körülöttük hullámzó lármával és izgalommal. A robotok és az őket karbantartó emberek között sajátos volt a kapcsolat. Mindegyikükben volt egy kevés a másikból, és az elválasztó határolykor jobban összemosodott, mint azt a legtöbben hajlandók lettek volna beismerni. A karneváli hangulat központjában három alakált. Egyikük sem győzte túlicitálni a másik kettőt a bókokban. Mindazonáltal, amikor a gratuláló hátba került a sor, ezt a számot csubakka testhosszal nyerte. Nagy feszültség támadt, amikor a Vuki egészen megilletődött, látván, hogy majdnem laposra puffolt elúkot, akit pedig csak barátságosan üdvözölni akart. Tudtam, hogy nem hagysz itt bennünket szó nélkül, kiáltott a lúk. Egyszerűen tudtam. Hamusen maradt volna belőlem, ha nem vitorlázol úgy beközénk, Hán. Szóló, mit sem veszített, maga magabiztosságából, és azt mondta: Hát csak nem nézhettem tétlenül, hogy egy motorizált, kondás gyerek egymaga menjen egy ekkora állomás ellen. Arról nem is beszélve, hogy lassan derengeni kezdett nekem, mi lesz az ügy vége, és szörnyen éreztem magam tőle, lúk. Csak nem hagyhattam, hogy te egyedül a bajnok, és aztán szépen leakazd az egész jutalmat. Ahogy harsányan felnevettek, filigránk is alakszaladt a lúkhoz, szenátorhoz felettéb méltatlan sietséggel, csak úgy lobogott körülötte a köpönyege. – Megcsináltad, Luke! Megcsináltad! – kiáltozott Leila. A lány Luke karjába vetette magát, és a nyakába csimpaszkodott, amikor a fiatal ember a levegőbe emelté és megpördült vele. Aztán szólóhoz lépett, és megismételte az ölelést. Amint várni lehetett, a korilliai fele annyira sem volt zavarban. Lúknak hirtelen elege lett a tömeg töménező ültetéséből, és elfordult. Elismerően nézett végig a fáradt vadászgépen, mint káboja a lován, aztán a tekintete fölemelkedett, föl egészen a magas mennyezetig. Egy pillanatig újra neki, hogy egy halk boldog elégedett sóhajthal az izmok elernyedését, aztán ezt, amit egykor egy hóbortos vénembertől hallott az örömperceibe. Persze egész máshonnan jött az a Ness, talán a gőzölgő, forró dzsungel beáramló lehelete hozta, de Luke elmosolyodott magában arra, amit látni vélt odafönt. A szentély írdatlan gyomrában volt még számos helység, amelyet a szövetség műszerészei átépítettek a korszerű követelményeknek megfelelően. Bármennyire nagy szükségük volt is azonban a helyre, az ősi tronterem romjaiban volt valami olyan tisztaság, valami klasszikus szépség, hogy az építészeknek nem volt szívi korzányúlni. Meghagyták tehát eredeti formájában mindössze a mindenhová behatoló dzsungel kúszonövényzetét, a gaszt és az egyéb törmeléket takarították ki belőle. Sok-sok évezred elteltével ez a tágas terem most ismét megtelt emberekkel. Sok száz felkelő pilóta és műszaki gyűlt össze azon az ősrégi kőpadlón, hogy még egyszer utoljára együtt legyenek, mielőtt kiki elfoglalja a távoli szolgálati helyét, és visszatér az otthonába. Most első ízben sűrű sorokba tömörülve összesereglettek a vasalt egyenruhás, ünnepi páncélba öltözött katonák, hogy illően demonstrálják a szövetség erejét. A felkerésben résztvevő számos világ lobogói frissen a mesterségesen keltett enyheszellőben. A hosszú teremben, középen utat nyitott a gyülekezet. A folyosó távoli végében, előírásos öltözetben, hosszú, elomló, kalcedon hullámokkal csíkozott fehér köntösben káprázatos látomás állt. Ez az öltözet volt Leila Organa hivatali jelképe. A folyosó innenső végében most néhány alak bukkant föl. Egyikük termetes és szőrös. Láthatóan szeretett volna elbújni valóvá, de a társai csak noszogatták előre a nyitott folyosóban. Néhány percbe is beletelett, amíg Luke, Han, Csubi és Sripió végment egész a sor túlsó végéig. Megálltak Leila előtt, és Luke észrevette, hogy Dodonna tábornak is ott ül a körben helyet foglaló többi méltóság között. Kis szünet következett, aztán egy csillogó, az érintetteknek igenismerős ismerős csatlakozott a csoporthoz, és megállt szrépió mellett, akinek szabályszerűen leesett az álla. Csubakka idegesen toporgott, félre érthetetlen jelét adva, hogy legszívesebben valahol egészen máshol lenne. Szóló csitítgatta, amikor Leila elindult feléjük. Ugyanabban a pillanatban egyként tisztelgésre hajtották a lobogókat, és a teremben minden arc a dobogó felé fordult. A hercegnő valami súlyosat, és Aranyosan fénylőt akasztott szóló nyakába, aztán csubakkáiba. Nem volt könnyű. És végül lúkéba. Aztán jelt adott a gyülekezetnek, és a szertartásos fegyelem szempillantás alatt semmivé foszlott, ahogy az összes férfi, nő és robot szabadjára engedhette érzelmeit. Ahogy lúk elmerült a jó kívánságok özenébe és az ilyenzésbe, hirtelen rászmélt, hogy nem foglalkoztatja sem a szövetség kötelékében eltöltendő esetleges jövője, sem az a lehetőség, hogy kalandos utazásokra vállalkozhat Hánz szóló és csubakatársaságában. Ehelyett minden figyelme a tündöklő Leila organára irányult, hiába igyekezett szóló lebeszélni erről korábban. A lány észrevette a leplezetlen pillantást, de ezúttal csak rámosolygott. Vége. Fordította gömöri Péter. Felolvassa, jeges Krisztián. A felvétel 2002. októberében készült.